Джътсън Беруър Избави се от тревожността Как да прекъснем цикъла на страх и безпокойство? Анотация Живеем в тревожни времена. Сблъскваме се както с глобални проблеми, като пандемия, економическа криза, инфлация, военни конфликти, така и с лични незгоди, изолация, несигурност, трудности във взаимоотношенията. Чувстваме огромна тревога в ежедневието си и сякаш губим контрол. Книгата на Джътсън Беруер идва точно на време, за да ни покаже как да се справим с безпокойството и стреса и да си върнем живота. Смятаме, че тревожността варира от леко безпокойство до пълна паника, но всъщност е много по по-всеобхватна. Тя е в основата на различни видове пристрастявания и лоши навици, от алкохолната или наркотичната зависимост до приеждането на емоционална основа, отлагането, рувенето онлайн до забрава и дъра. Всичко това са механизми, които ни помагат да се справяме с вътрешното безпокойство. Опитваме се да се контролираме, но тревожността е резистентна към рационалните мисли. Това е причината да не можем да се избавим от лошите си навици с разумни доводи или с силата на волята. Доктор Беруър създава научно доказан алгоритъм, който може да облегчи умъни от тревожността, Обсесивните мисли и пристрастяванията. Той предлага достъпни начини да спрем тревогата веднага, що му сетим надигането и, както и техники за осъзнатост, които могат да пренасочат енергията ни по позитивен и лечебен начин. Само ако сложим край на старите навици, които подклаждат безпокойството, ще успеем да размотаем въжето, стегнало в примка живота ни. Една от най-големите трудности при справянето с лош навик е да си изправиш срещу тревожността скрита зад него. Джътсън Беруар ни дава революционна програма със страхотни съвети и трикове, която всеки може да използва, за да се почувства по-добре. Всички се нуждаем от тази книга. Доктор БДЖ Фок. Нью-Йорк Таймс автор на бестселера Тайня Хабиц Стъпила върху най-добрите постижения на съвременната наука и изключително лесна за употреба, Избави се от тревожността разкрива как определена мощна комбинация от инструменти за осъзнатост може да ни освободи от тревогата, която управлява живота ни. Това е най-полезната и информативна книга за тревожността, която съм чела някога. Доктор Тара Брач Автор на Radical Acceptance Невероятно адекватен и практичен наръчник за тревожността Изследванията на Джатсън Беруър са допринесли в огромна степен за разбирането ни защо е толкова трудно да се справим с тревожността. Тази книга ни дава инструментите да се освободим. Тревожността е в основата на толкова много от навиците, които искаме да променим. Избави се от тревожността не само ще ви помогне да се справите с нея, а ще ви помогне и да се отървете от поведенията, които ви възпрепятстват. Доктор Кели Ема Гунигъл Автор на The Joy of Movement Джътсън Беруър е написал разбираемо, интроспективно ръководство за преодоляване на тревожността. Подкрепена с изследвания и опит, книгата е проучване за това, как тревожността расте в умовете ни и ни предлага ключ към преодоляването на тези привични модели на мислене. Тази книга не само говори за изследвания и наука, а и ни предлага приложими, практически стъпки към възможността да се справим с тревожността. Шаран Сулсбърг. Автор на Алвет и Рил Чейндж Избави се от тревожността ни предоставя ръководство от вида стъпка по стъпка за създадения лично от Джадсън Беруар и клинично доказан алгоритъм, който може да облегчи ума ви от тревожността, обсесивните мисли, пристрастяванията и тъна. Той ръководи мозъка ви да създаде полезни нови връзки, тъй като вдъхновява ума ви да разбере по-задълбочено вътрешните си процеси и да живее с повече свобода. Благодарност, на свързаност и радост. Доктор Даниел Дъжа Сигъл Нью Йорк Таймс, автор на бестселъра «Осъзнат едно» Няма как да просперирате, ако постоянно сте тревожни. Нещата са точно толкова прости. Джетсън Беруар ни е дал план, който ще ни помогне да преодолеем тревожните си мисли, чувства и навици, за да можем наистина да постигнем благосъстояние. Тази книга променя правилата на играта. Ариана Хафингтън. Нью Йорк Таймс, автор на безцелера Овладай живота си две. В избави се от тревожността неврологът Джадсанберуър предлага гениален пробив. Методи за намаляване на тревожните ни навици, основани върху начина, по който функционира мозъкът ни. А и в крайна сметка, тревожността е обичайна болест на емоционалния ни живот. Даниел Голман Автор на Емоционалната интелигентност 3 В един свят, който може да бъде съкрушителен – Джътсън. Беруа е създал план, който да ни помогне да облегчим товара. Той ни показва достъпни начини да спрем тревогата веднага, що му сетим надигането и кратко, както и техники за осъзнатост, които могат да пренасочат енергията ни по позитивен и лечебен начин. Точно от това се нуждаем в момента. Тим Райън. конгресмен. На към Амазон. Въведение. Тревожността е навсякъде винаги е била. Но през последните няколко години тя започна да доминира в живота ни, както може би никога досега. Моята история с тревожността започва доста по-далеч в миналото. Аз съм лекар, поточно психиатър. Едва след дългогодишна борба да помогна на моите пациенти да преодолеят тревожността си и след като постоянно изпитвах чувството, че пропускам нещо важно в лечението им, успях да направя връзката между тревожността, неврологичните изследвания в лабораторията ми, свързани с промяната на навиците и собствените ми панически атаки. Тогава всичко се промени. Получих просветление, когато осъзнах, че една от причините толкова много хора да не осъзнават, че са тревожни, е начинът, по който тревожността се прикрива зад лошите навици. Сега мисля, че много повече хора са напълно наясно с тревожността си, независимо дали се опитват да преодолеят определен навик или не. Никога не съм смятал да ставам психиатър. Всъщност, когато постъпих в медицинския колеж, нямах представа какъв лекар искам да бъда. Знаех само, че искам да съчетя любовта си към науката с желанието си да помагам на хората. Комбинираните лекарски програми и научни докторантури са направени така, че да прекараш първите две години в медицински колеж, изучавайки всички факти и концепции. След това преминаваш към докторантурата си, като се фокусираш върху специфична научна област и се учиш как да провеждаш изследвания. После се връщаш обратно в болничните отделения и завършваш своята трета и четвърта година от медицинския колеж, преди да станеш ординатор, за да специализираш в конкретна медицинска област. Когато постъпих в медицинския колеж, не се бях концентрирал върху това да стана лекар с конкретна специалност. Просто бях омадиосен от сложността и красотата на човешката физиология и познавателни способности и исках да науча как работи тази наша система. Обикновено. Първите две години в медицинския колеж дават на студентите по медицина време и пространство да започнат да изучават определена област, в която биха искали да специализират. После те потвърждават това решение по време на дежурствата си в болничните отделения през третата и четвъртата година. Нужни са около 8 години, за да се завърши комбинирана програма за медицина и докторантура. Затова реших, че имам достатъчно време да разбера какво ме привлича и просто се съсредоточих върху това да науча всичко, което можех. Отнеми 4 години да завърша докторантурата си, а това време се оказа достатъчно, за да забравя всичко, което бях научил през първите си две години в медицинския колеж. Ето защо, когато завърших докторантурата си, се върнах, за да продължа оттам, откъдето бях прекъснал медицинския колеж, избрах психиатричното отделение като първото, през което да премина, за да науча отново всичко, което бях забравил за интервюирането на пациентите, докато се занимавах с докторантурата си. Никога не съм мислил да ставам психиатър, тъй като те обикновено не са положителни образи във филмите, а в медицинския колеж бях чувал шегата, че психиатрията е за мързеливците и откачалките, те е ставаш психиатър, ако ти самият си мързелив или откачен. Но този стаж психиатрията ми отвори очите за нещо, за което после щях да се обърна назад и да кажа, че е било съчетание между късмет и улучване на точния момент. Разбрах, че просто обожавам да съм в отделенията и истински да вниквам в затрудненията на пациентите си с психиатрични проблеми. Усещах как ще бъда напълно щастлив, докато се опитвам да им помогна да разберат ума си, за да работят по-ефективно върху проблемите си. Харесвах и повечето си стажове в други отделения, но нищо не ме привлече толкова силно като психиатрията, затова избрах точно тази медицинска специалност. Когато завърших медицинския колеж и започнах ординатурството си в Йейл, установих, че психиатрията не само е подходяща за мен, но дори развих още подълбока връзка с пациентите, които се бореха с пристрастявания. Когато постъпих в медицинския колеж, вече бях започнал да я е медитирам и продължих да го правя всеки ден по време на обучението ми по медицина и на докторантурата ми докато научавах повече за. Затрудненията на моите пациенти с пристрастявания осъзнах, че те говореха за същия тип затруднения, които изпитах и аз по време на собственото ми обучение по медитация тези свързани чувства на непреодолимо желание, прилепчивост, вкопчване. За моя изненада установих, че ние споделяме общ език и общи затруднения. Ординатурството беше и периодът, в който аз самият започнах да получавам панически атаки, подклаждани от липсата на сън и усещането, че не знам нищо. Те се съчетаваха с насигурността от това да съм винаги на повикване и никога да не знам кога пейджерът ми ще се развъни посред нощ и за каква касапница ще й да реч, когато се обадя в болницата. Всичко това, взето заедно, се отрази зле на психиката ми. Представете си колко добре съм бил способен да се чувствам на тревожните си пациенти. За щастие, моята медитативна практика ми помогна и в това. Успях да приложа уменията си да постигам осъзнатост, за да овладявам тежките панически атаки, които ме будеха нощем. Тогава не знаех защо, но още по-доброто беше, че тези умения ми помогнаха да не наливам бензин в пожара на паниката. Научих се да работя с тревожността и паниката, за да не се безпоколя и да не откачам че ще получа и други панически атаки, това държеше тревожността на страна и ме предпази да не развия напълно разгърнато паническо разстройство. Също така започнах да разбирам, че мога да обучавам хората да осъзнават некомфортните си чувства, вместо да ги избягват по навик. Можех да им предоставя начин да се справят и да работят с емоциите си, а не просто да им предпиша хапчета. Към края на ординатурството си осъзнах, че на практика никой не изследва научно-медитацията. Ето нещо, което беше скрит диамант, с което ми беше помогнало в пристъпи на крайна тревожност, и вероятно можеше да помогне и на пациентите ми, но никой не изследваше защо и доколко добре работи то. Ето защо през следващото десетилетие аз вложих всичките си сили в това да създам програма, която да помага на хората да преодолеят вредните си навици, а те са силно свързани с тревожността и дори се причиняват от нея. Същност тревожността сама по себе си е вреден навик. Днес тя е епидемия. Тази книга е резултатът от всички тези следвания. Във филма «Марсианецът-героят на Мат Дейма има. Преживяване от типа «О, подяволите», когато разбира, че е заседнал на Марс. По време на една прашна буря всичките му другари е офейкват към безопасния космически кораб и го изоставят, мислейки го за мъртъв. Той седи в малката си марсианска станция. Облечен в готиния си Суитшърт с логото на НАСА и се опитва да се ободри с вдъхновяваща реч, пред лицето на съкрушителни обстоятелства ми остава само една възможност. «Ще трябва да се справя с помощта на науката», казва Мат, вдъхновен от Мат Дейман, в тази книга аз просто разказвам играта на тревожността с помощта на науката. Има купища книги по тези теми, дебели и тънки, някои с интересни заглавия, фантастични истории и тайни методи за успех. Но не всички от тях преливат, така да се каже, от реални научни факти за мозъка. Мога да ви обещая, че в тази книга има много наука. И тя е реална наука, основаваща се на проучвания, които моята лаборатория е извършвала в продължение на много години с реални участници, първо в Йейл, сега в университета, Браун. Освен това съм публикувал доклади, които други хора четат и пишат книги за тях, така че сме подсигурени и в това отношение. Прави изследвания от десетилетия и винаги съм обичал да научавам и да откривам нови неща. Но трябва да призная, че най-интересната и важна взаимовръзка, която съм установявал някога, е тази между тревожността и навиците, защо се научаваме да се тревожим и как дори и това се превръща в навик. Установяването на тази връзка отговори на въпроса «Защо се тревожим?» което задоволи до някъде научното ми любопитство за тревожността. По-важното обаче е, че то беше от основно значение, за да помогне на пациентите ми да разберат собствената си тревожност и да работят върху нея. Разбирате ли, тревожността се крие в навиците на хората. Тя се крие в телата им, докато се учат да се изключват от тези чувства посредством безброй различни поведения. Забелязвайки тази връзка, вече може да помогне на пациентите си да разберат как са си създали навици около всичко от пиенето на твърде много алкохол, престъпченето с храна заради стрес, та до да отлагането като начин да се справят с тревожността. Също така може да им помогна и да разберат защо изпитват такива трудности и се провалят в преодоляването както на тревожността. Така и на собствените си навици. Тревожността подхранва другите поведения които последствие подсилват тревожността и накрая всичко излиза от контрол и те се озовават в кабинета ми. Една от основните неща, които научих, че в психиатрията е приложима максимата «колкото по-малко знаеш, толкова повече говориш». С други думи, колкото по-слабо разбирате дадена тема или ситуация, толкова повече запълвате празнутата с думи. Повечето думи не се равняват на по-добра интерпретация или по-добри прозрения за вашите пациенти. Всъщност, колкото по-малко разбирате за какво говорите, толкова повече думи използвате и толкова по-голяма е вероятността да издълбаете дупка и да се окажете в нея. А когато се озовете в дупка, трябва да спрете да копаете, нали така? Това беше болезнен урок, но разбрах, че колкото по-малко знаеш, толкова повече говориш се отнася и за мен в същата степен, колкото и за всеки друг. Представете си само. Не бях някакво изключение от правилото, при което бих могъл да си позволя да дрънкам още и още глупости, сякаш колкото повече говоря, толкова повече помагам на пациентите си. Ако обаче направех точно обратното, тъй да си държа устата затворена, да прилагам джен съзнание от типа «не знам и да изчакам», докато направя някаква ясна връзка, вместо да се опитам да звуча като психиатър, можеше всъщност наистина да помогна на хората. Максимата... По-малкото е повече е приложима и към области извън психиатрията, например в науката. Докато говорих по-малко и слушах повече, осъзнах, че концепциите, които разработвах и които засягаха промяната в навиците, се избистряха все повече и се упростяваха в процеса. Но като учен трябваше да внимавам да не се поддам на собствената си еуфория. Концепциите бяха прости, но работеха ли наистина? И можеха ли да работят в условия, Различни от амбулаторната ми клиника? Затова през 2011 година, когато първото ми голямо клинично проучване за отказване от тютенопушенето показа удивителния петкратно по-голям успех при спирането на цигарите в програмата ми, отколкото при лечението тип «Златен стандарт», аз започнах да изследвам как бихме могли да използваме тези «оръжия за масово разсеиване» смъртфоните, за да помогнем на хората да преодолеят лошите си навици. Подложих и това на проучване, като установих, че можем да постигнем забележителни резултати в реални клинични изпитвания. А под забележителни имам предвид 40% намаляване на приеждането, свързано с непроодолимо желание за определени храни при хора с затластяване или с наднормено тегло, 63% понижаване на тревожността при хора с генерализирано тревожно разстройство, както и близко ниво на подобрение при лекарите, страдащи от тревожност. И тъна. Дори доказахме, че основаното на приложение обучение може да се прицели в специфични мозъчни мрежи, свързани с читинопушенето. Да, чрез приложение. Резултатите от моята практика като клиничен психиатър, от изследванията ни и от избистрането на концепциите са събрани в тази книга, която се надявам да бъде полезно и прагматично ръководство за промяната в начина, по който разбирате тревожността. Това може да ви помогне да работите ефективно с нея и като бонус. Да прекратите всички онези възпрепятстващи винавици и пристрастявания. Част нула. Как да разберем ума си? Никой проблем не може да бъде решен. От същото ниво на съзнание, което го е създало. Цитат от интернет. Приписван на Алберт Айнштейн. Може би се чудите, защо съм нарекал началото на книгата «Част нула вместо, част едно това е». Защото част едно е свързана с нещата, които се случват, щом веднъж разберете какво реално става. Част нула е свързана с това, което. Става, преди още да осъзнаете, че сте тревожни. Докато четете, не забравяйте следното. Част нула ще ви обясни психологията и неврологията на това по какъв начин се вкоренява тревожността и ще ви даде рамката, с чиято помощ да започнете да работите върху нея. Част едно ще ви покаже как да идентифицирате с посъците на тревожността и поведенията, които самата тревожност отключва. Част две ще ви помогне да разберете защо попадате в цикли на тревожност и страх и как да актуализирате мрежите в мозъка си, отговарящи за наградата, за да можете да се откопчите от цикъла. Част три ще ви научи да използвате прости инструменти, които се включват към мозъчните ви центрове, отговарящи за научаването, за да прекъснете за винаги циклите на тревожността, както и други навици. Глава едно Тревожността като епидемия Тревожността е като порнографията. Трудна е за дефиниране, но със сигурност я разпознавате, когато я видите. Освен ако, разбира се, не можете да я видите. В колежа бях енергичен и амбициозен тип, който харесваше предизвикателствата. Отраснах в Индиана като едно от четирите деца на самотна майка и когато дойда време да избера колеж, кандидатствах в и Принстън, защото моят съветник от гимназията ми каза, че никога няма да вляза там. Когато постъпих колежа, се почувствах като хлапе сладкарница, бях поразен от всички възможности, които имах на разположение и исках да се занимавам с всичко. Кандидатствах група за капълно пеене и справо бях отхвърлен. Присъединих се към отбора по гребане, за един семестър, свирих в оркестъра и станах съпредседател на управителния му съвет в последната си учебна година, водих излети сраници в програмата за спортно открито, участвах в колоездачния отбор, отново сравнително за кратко. Освоих скалното катерене, прекарвайки с религиозна посветеност часове наред на стената за катерене няколко пъти седмично, присъединих се към причудлива. Група по бягане, наречена Хаш Хаус и тъна. Толкова много ми харесваше в колежа, че прекарвах там всяко лято, където правех първите си стъпки в лабораторията, учийки се как да провеждам изследвания. А и добавих към дипломата си за химик сертификат за музикален изпълнител, за да завърша образованието си. Четири години минаха като миг. Докато се. Приближавах към края на последната си година, подготвяйки се да отида в медицински университет, си записах час при лекаре в колежа, защото, въпреки цялата си активност, определено не се чувства здрав. Стомахът ми се подуваше ужасно и ме болеше. Това беше придружено от спешна, непривична досега нужда да облегчавам червата си, която ме караше да търче до туалетната. Нещата се влушиха до толкова, че трябваше да планирам ежедневните си маршрути така, че да съм на достатъчно кратко разстояние от туалетна, за да не стане беля. Когато обясних симптомите си на лекаря, това бяха времената преди Google и не можех просто да отида, след като самодоволно съм се самодиагностицирал, той настоятелно попита дали е възможно да съм стресиран или тревожен. Изтърсих нещо от рода, че няма начин, невъзможно е, защото спортувах всеки ден, хранех се здравословно, свирех на цигулка и тъна, и тъна. Докато той ме слушаше търпеливо, моята отричащ тревожността мозък роди, правдоподобна версия. Наскоро бях водил излет и имаше вероятност да не съм пречистил водата си както трябва, въпреки, че съм доста внимателен с тези неща, а и никой друг от излета не се разболя. Би трябвало да е ламблиоза, амебна инфекция, която се прихваща от пиене на нечиста вода в природата и която се проявява като тежка диария, заявих на доктора възможно най-убедително. Да, той знаеше какво е ламблиоза, в крайна сметка беше лекар. И не... Моите симптоми не му звучали като истинска ламблиоза. Не желаях да видя това, което беше точно подносми. Бях толкова стресиран, че моята тревожност се проявяваше в тялото ми, защото умът ми или я игнорираше, или директно отричаше. Тревожен. Няма начин. Не и аз. След като прекарах 10 минути в опити да убедя лекаря, че няма как да съм тревожен, нито пък страдам от нещо, което лекарят нарече. Сидром на раздразненото черво, и което се проявява с точно същите симптоми, които тъкмо му, му бях описал, той свирамене и ми написа рецепта за антибиотика, който трябваше да прочисти червата ми от ламблюзата. Теоретичната причина за моята диария. Разбира се, симптомите ми продължиха, докато накрая не разбрах, че тревожността може да приема много форми от лека нервност преди тест, през напълно разгърнати панически атаки, та дори до да изпразващи червата. Взривове, които ме принуждаваха да помня наизуст местоположението на всички обществени туалетни в Принстън, Нью Джърси. Онлайн наречникът дефинира тревожността като чувство за притеснение, нервност или безпокойство, обикновено във връзка с предстоящо събитие или с несигурен изход от нещо. Това обхваща, ами! Почти всичко. Тъй като всяко бъдещо събитие е предстоящо и единственото, за което можем да сме сигурни, е, че нещата са несигурни, тревожността може да се прояви почти на всяко място, във всяка ситуация и по всяко време на деня. Можем да изпитаме леко пробождана от тревога, когато наш колега покаже на работна среща слайд с резултатите на компанията от тримесечието, или пристъп на тревога, когато тези резултати са последвани от това въпросният колега да съобщи, че ще има уволнения в идните седмици и че ръководството не е сигурно точно колко хора ще загубят работата си. Някои хора изпитват тревога от сутринта, с унази нервност, която ги подбутва да се събудят с маниерна гладна котка, последвана от нарастащо безпокойство, което ги разбужда все повече и повече, без да им е нужно кафе, и се натрупва през деня, защото не могат да разберат защо са тревожни. Такъв е случаят на моите пациенти с генерализирано тревожно разстройство, Гътера, които се будят тревожни, тревожат се през целия ден и после продължават с тревогите до късно вечерта, Подхрамвани от мисли от рода на «Защо не мога да заспя?», други преживяват панически атаки, които идват сякаш от нищото или, както се случва с мен, ги будят от сън посред нощ. Трети се тревожат за специфични неща или теми и все пак остават странно незасегнати от други събития или категории, за които човек би си помислил, че биха ги побъркали. И разбира се, би било много нетипично за мен като психиатър да не спомена, че има доста дълъг списък от тревожни разстройства. Въпреки медицинското си образование, самият аз съм до някъде предпазлив да определям неща като разстройства или състояния, защото, както скоро ще видите, много тези неща се проявяват просто от леко разбалансиране на един от естествените и като цяло полезни процеси в мозъка ни. Той е като да наречеш медицинско състояние е това да си човек. Когато настъпват състояния, аз мисля за ума наклонена черта мозъка като за нещо подобно на. Струна на цигулка, която леко се е разстроила. В тази ситуация не определяме инструмента като дефектен и не го изхвърляме, а се вслушваме какво не е наред и затягаме, или отпускаме малко струните, за да можем да продължим да свирим. Но въпреки това, за диагностични цели и за целите на реимбурсирането на здравните осигуровки, тревожните разстройства покриват целия оркестров диапазон от специфични фобии, например страх от паяци. През обсесивно-компулсивни разстройства, например постоянни притеснения от микробите и непрестанното миене на ръцете, до генерализирано тревожно разстройство, което е точно това, което изглежда прекомерна тревога за ежедневни неща. Това, което прещураква релето от ежедневна тревожност към разстройство, до някъде е в очите на диагностициращия. Например, за да премине прага към диагноза ГТР, Човек трябва да изпитва силна тревожност и безпокойство във връзка с най-различни теми, събития или дейности и това трябва да се случва, сравнително често в продължение на поне 6 месеца и без съмнение да е прекомерно. Тази част ми харесва особено много, без съмнение да е прекомерно. Може би съм проспал лекцията в медицинския колеж за това, как да определя с точност кога тревогата прераства от недостатъчна в несъмнено прекомерна и дава сигнал че е време да извадя коча с рецепти или да повикам на помощ лекарите. Тъй като тревожността обикновено живее вътре в човека, а не се проявява като голям израстък на главата му, трябва да задавам на пациентите си куп въпроси, за да видя как се проявява тревожността им. В колежа определено не осъзнавах, че съм тревожен, докато не събрах две и две и най-сетне не свързах това, че знам наизуст всички туалетни по маршрута си за крос с тревогата. Според медицинските наръчници някои от типичните симптоми на тревожността включват раздразнителност, безпокойство, лесна уморяемост, затруднена концентрация, гневливост, нарастващи мускулни болки и затруднения със саня. Но както ясно можете да видите, тези симптоми сами по себе си не залекят на гърбави знак, този човек е тревожен, който всеки може да прочете. От критично значение е, че точно както аз отричах да съм тревожен в колежа трябва да помогна на пациентите си да направят връзката между тези. Проявление и това, което се случва в главите им, преди да можем да продължим напред. За да покажа ясно колко различни проявления може да има тревожността в живота на човека, нека да вземем за пример две енергични, организирани жени. Съпругата ми е Махри, 40-годишна преподавателка в колеж, обичана от студентите си и международно известна с изследванията си, не може да си спомни кога е започнала да се проявява тревожността и. Едва когато завършвала университета и разговаряла по темата с сестра си и братовчетка си, започнала да осъзнава типичните за семейството и маниеризми като прояви на тревожност. Това да може да нарече с конкретно име нещо, което изглежда странно само по себе си, на очевадно ясно като модел, било мик на просветление за нея. Тя се изразява така, тревожността беше толкова подмолна... Че едва когато я разпознахме семейството ми, можехме да я видим себе си. Тя забелязала, че както баба и, така и майка и леля и имат някакво ниво на тревожност и нещата били такива, откакто се помнела. Например, когато Емахри била дете, майка й прибягвала до прекомерното планиране като начин да контролира ситуациите. Това било особено очевидно, когато пътували за някъде. Емахри мразела да се подготвя за пътуване. Защото тревожността на майка й се проявявала като сприхавост, раздразнителност, към нея, към баща и сестра й. Едва когато Емахри успяла да разпознае тревожността от членовете на семейството си, осъзнала, че и тя е тревожна. В не толкова официално интервю за тази книга преди закуска тя се замисли за това, как усеща тревожността, тя е като фоново чувство, което само по себе си няма конкретна причина. Прикрепя се към всяка отделна ситуация или мисъл, към които може. Все едно мозъкът ми търси нещо, за което да се тревожи. Това е чувство, което преди това съм приемала като тревожност във връзка с определени неща. Беше трудно да се разгранича от житейските си опитности, тъй като мислех, че то просто е прикрепено към легитимни житейски промени и обстоятелства. Да, това е ключова характеристика на генерализираната тревожност. Умът ни избира някаква безобидна причина и започва да се тревожи за нея. За мнозина тревожността е като пожар в пустоща, който започва здрасването на клечка кибрид сутрин и се подхранва от. Ежедневните преживявания, разгаряйки се все полярко и по-силно в течение на деня. В края на разговора ни, докато сядахме да закусим, емахли добави. Хората, които не ме познават, не подозират, че това е нещо върху което винаги работя. Независимо, че съм обучен като психиатър, аз мога да потвърдя това, пред колегите и студентите си тя изглежда просто невъзмутима. Но както тя, така и аз можем да усетим кога е тревожна, което често се проявява като съсредоточаване върху нещо в бъдещето, за което тя започва да прави планове. Сякаш мозъкът ти избира обект или период, за който е присъща някаква несигурност, например почивните дни. Започва да набира обороти просто защото на нещото му липсва форма, и после с всяко умствено движение по планирането се опитва да моделира тази глина в някаква позната форма. За хората на изкуството една буца глина говори за възможности. За пътешествениците почивните дни обещават приключения. За нервните тази липса на структура крещи за тревога. Двамата се махриси имаме една традиционна шега, при която аз запитам под някаква форма. Тази сутрин запланувала ли си да планираш след обед какво да правим вечерта? За разлика от леенето на генерализираната тревожност, някои хора имат междинни периоди на паника. Да вземем, например, Емили, съквартирантката на Емахри от колежа, наша добра приятелка, която омъжена за един от най-добрите ми приятели от медицинския колеж, те непредомишлено ни запознаха с Емахри. Като адвокат, Емили се занимава с политически проблеми на високо ниво, включително и с международни преговори. Когато била в еридическия колеж, тя започнала да получава панически атаки. Помолиха да ми обясни, как ги усещала. В имейл тя ги описа така, беше лятото между втората и третата ми година в еридическия колеж, когато имах късмета да спечеля летен стаж като помощник в голяма адвокатска кантора. Стажантите често биват канени на вечеря в домовете на партньорите от кантората заедно със семействата им, както и с още няколко стъжанти и съдружници на пълно работно време. Предполага се, че това трябва да е събитие, което ви сближава и ви позволява да разберете какво представлява личният живот на хората, които работят в кантората. След една такава вечеря през Юли, която наистина ми достави удоволствие, аз се прибрах от дома, легнах си и бързо заспах. Около два часа по късно обаче рязко се събудих, сърцето ми блъскаше, по тях се не ми достигаше въздух. Нямах представа какво не е наред, не си спомнях да съм сънувала някакъв лош сън или нещо подобно. Бързо станах от леглото и се разходих наоколо, опитвайки се да прекратя това. Толкова се разтревожих, че се обадих на съпруга ми, който беше нощна смяна в спешния кабинет в болницата, и го помолих настойчиво да се прибере, което той и направи. Симптомите ми в крайна сметка се облегчиха и осъзнах, че ще оцелея, но все още не бях наясно какво се беше случило. Когато унази есен се върнах за последната си година в юридическия колеж, с предложение за работа на пълно работно време от въпросната кантора в ръка, аз успокоих и нямаше други инциденти, които да си спомням. Но през следващото лято паническите атаки се върнаха почти винаги същите като преди, като ме събуждаха рязко само няколко часа след като съм заспала, без да е на лице някакъв проблем. Учих за изпитите пред адвокатската колегия, което си е неприятно преживяване, а междувременно родителите ми, които бяха женени от 30 години. Щастливо, доколкото ми беше известно, внезапно обявиха, че се развеждат. В допълнение, когато започнах новата си работа в адвокатската кантора, оставайки понякога много докъсно, един по-възрастен съдружник, чийто кабинет беше точно до моя, Реши да ме претоварва с работа и да ме третира като своя собственост, изнасейки ми лекции как не мога да ръководя живота си, защото кантората на практика ме притежава. И колко благодарна би трябвало да съм за тази възможност. Тази ужасна комбинация от събития наклонена черта обстоятелства, която привидно ми отнемаше контрола над това, което смятах за моя живот, доведе до поредица от панически атаки в продължение на 6 месеца. Проведох няколко сесии с терапевт. Както и свое собствено проучване, и към този момент вече осъзнавах какво се случва. Веднъж, щом разбрах какво е те панически атаки, почувствах, че имам повече контрол върху нещата. Казвах си, имаш чувството, че умираш, но не е така. Твоят мозък ти върти номера. Ти решаваш какво ще се случи. Научих се как да дишам дълбоко, докато атаката премине. И интензивно да се съсредоточавам мислите си върху самото действие на това да се успокоя. Е, не всеки има свръхчовешката логика и съсредоточеност на Емили, но все пак, за разлика от описанието на Ема Хризатлеенето на генерализираната тревожност, историята на Емили показва как тревожността може да бъде като чайник, който се загрява все повече, докато не засвири при това често посред нощ. И нещо, което било решаващо както за Емили, така и заемахри едва когато успели да назуват своя конкретен вариант на тревожност, те може ли да започнат да работят с нея. Независимо дали човек е истински лекар или е просто доктор Гугъл, изводът тук е, че тревожността, клинична или друга, е до някъде трудна за диагностициране. Всички ние се тревожим, това е част от живота, но е от основно значение как се справяме с тревожността. Ако не знаем как се проявява тревожността или пък защо, може да се оплетем във временни разсеиващи дейности или краткосрочни решения, които всъщност да подхранват, създавайки междувременно лоши навици, някога да сте прияждали със сладолети или бисквити, когато сте били стресирани. Можем да прекараме целия си живот, подхранвайки тревожността си, докато се опитваме да излекуваме, защо просто. Не мога да разбера причината да съм тревожен и да поправя това. Именно това е и темата на тази книга. Заедно ние ще изследваме как тръвожността се поражда от най-базовите механизми за оцеляване на мозъка ни, как дори може да се превърне в самоподхранващ се навик и какво можете да направите, за да промените отношението си към нея, за да отихне сама. Ето го и бонуса. В този процес ще научите също и как тя може да породи други навици и как да работите върху тях. Тръвожността не е нещо ново. В писмо до Джон Адамс през 1816 г. Томас Джефърсън пише «Има наистина унили и хипохондрични умове, обитатели на болни тела, отвратени от настоящето и отчаиващи се за бъдещето, винаги очакващи да се случи най-лошото, само защото е възможно то да се случи». На такива казвам колко много болка са ни коствали бедите, които така и не са настъпили. Четири. Аз дори не се доближавам до историците, но предполагам, че Джефърсън е имал доста неща, за които да се тревожи от това да подпомага раждането на нова държава до това да живее с лицемерното си отношение към робството. Той е написал, че всички хора са равни, че робството е морално извращение и отвратително пятно, че представлява огромна заплаха за оцеляването на новата американска нация, но също така е зарубил над 600 души през живота си. Пет В нашия съвременен свят, с неговия технологичен напредък, който помага да си осигурим по стабилно снабдяване с храна, и предвид това, че САЩ вече са на четвърт хилядолетие, може да очакваме, че има по-малко неща, за които да се тревожим. Преди COVID-19 Американската асоциация по тревожности и депресия изчислила, че 264 милиона души по цял свят имат тревожно разстройство, 6 при проучване, което сега изглежда древно, защото данните са били събрани между 2001-2003 година, Националният институт по психично-здраве докладва, че 31% от възрастните в САЩ получават тревожно разстройство в някакъв момент от живота си и че 19% от населението е имало тревожно разстройство през изминалата година. Седем през последните две десетилетия нещата само са се. Влушили. През 2018 година Американската психологическа асоциация интервюирала хиляда пълнолетни американци относно причините за тревожността им и нейните нива. От АПА установили, че 39% от американците съобщили, че са потревожни, отколкото са били. През 2017 година и пак толкова 39% имали същото ниво на тревожност като миналата година, осем това са почти 80% от населението. Откъде идва цялата тази тревожност? Същото допитване на АПА установило, че 68% от респондентите съобщили, че тревогите за здравето и безопасността им се ги направили умерено или изключително тревожни. Около 67% от хората съобщили, че причината за тревогите им са парите, следвани от политиката, 56% и междуличностните отношения, 48%. Своето проучване е – «Стресът в Америка» 2017 година. АПА установила, че 63% от американците смятали – че бъдещето на нацията е голям източник на стрес, а 59% отбелязали отговор, че САЩ са в най-низката точка в цялата си история 9. Не забравяйте, че това било през 2017 година, три години преди да връхлети COVID-19. Въз основа на наблюденията, че психичните заболявания са поразпространени в региони на САЩ, които са също изпони сък социално-економически статус, някой се зачудили дали не толкова богатите страни, където основни нужди като стабилни източници на храна, чиста вода и безопасност може да са значителни стресови фактори. Биха имали и по-висок процент на тревожност. За да отговори на този въпрос, едно проучване, публикувано списанието на Американската медицинска асоциация за изследвания в областта на психиатрията и психичното здраве, JAMA Psychiatry, през 2017 година, Разгледал нивата на генерализираното тревожно разстройство по света, едно нула, готови ли сте? Преобладаването му в течение на живота било най-високо в страните с високи доходи 5%, по-низко в страните с средни доходи 2,8%, и най-низко в страните с ниски доходи 1,6%. Авторите изказали мнение, че индивидуалните разлики склонността да се тревожим може да се проявяват по-силно в условията на сравнително богатство и стабилност типични за страните с високи доходи. Изобилстват теориите защо това е така. Например, ако основните ни нужди са посрещнати, това може да предоставя повече свободно време на настроените ни за оцеляване мозъци да търсят нещо, от което да са застрашени или за което да се тревожат, карайки някой да нарекат тези популации тревожните богаташи. И все пак хората с гътер далеч не са здрави. Половината от участниците в това проучване споделили за тежко бесилие в една или повече житейски области. Мисля за пациентите си с като. За олимпийци в спорта за издръжливост, който е тревогата, те могат да се тревожат по-дълго и по-силно от който и да било друг на планетата. С възникването на пандемията от COVID-19 ранните оценки докладват, изненада, че нивата на тревожност са си стреляли в небесата. Изследване в напречно сечение сред хората в Китай от февруари 2020 г. установило, че разпространението на гътера е 35,2%, а това било на сравнително ранен етап в общия план на пандемията. Едно едно доклад от Великобритания от края на април 2020 г. съобщава, че психичното здраве се е влушило в сравнение с тенденциите преди COVID-19. Едно проучване в САЩ от април 2020 г. установило, 14,6% от участниците съобщавали за тежък психологически стрес. Едно-две това е изумително увеличение с 250% сравнение с 2018 година, когато само 3,9% съобщавали за подобно ниво на тревожност. Нужно е да си припомните само собствения си опит или да погледнете потока в социалните медии, за да потвърдите това за себе си. Мащабните бедствия като пандемията от COVID-19 почти винаги са придружени от увеличаването на широк спектър от психични разстройства, включително злопотребата с вещества и тревожността. Например, почти 25% от нюйоркчаните съобщили, че са повишили приема си на алкохол след атаката на 11 септември 2001 години 13, а 6 месеца след горския пожар при Форт Макмари през 2016 години 14 най опустошителното бедствие в канадската история. Жителите на областта показали пик до 19,8% в симптомите на генерализираното тревожно разстройство. Тревожността не е саможива. Тя обича да се размотава с приятели. Това същото проучване на джама от 2017 година установило, че 80% от хората с гътъра са преживявали и друго психично разстройство през живота си, най-често депресия. Скорошно проучване на моята лаборатория откри нещо подобно. 84% от хората с гътъра се оказаха с коморбидни разстройства. Тревожността не се появява просто така от нищото. Тя се поражда. Глава 2 Как се ражда тревожността? Тревожността е странно животно. Като психиатър съм научил, че тревожността и първата и братовчетка паниката се пораждат от страха. Като поведенчески невролог знам, че основната еволюционна функция на страха е да ни помага да оцеляваме. Всъщност, страхът е най-старият механизъм за оцеляване, с който разполагаме. Страхът ни очи да избягваме опасни ситуации. За в бъдеще чрез мозъчен процес, наречен отрицателно подкрепление. Например, ако излезем на натоварена улица, обърнем глава и видим кола, която идва право към нас, ние инстинктивно ще отскочим назад към безопасността на тротуара. Тази страхова реакция ни помага бързо да научим, че улиците са опасни и че трябва да ги доближаваме внимателно. Еволюцията наистина много е опростила нещата за нас. Толкова ги опростила, е че са ни нужни само три елемента в подобни ситуации, за да се научим някакъв знак от средата, поведение и резултат. В този случай излизането на натоварена улица, знакът от средата, е нашият сигнал да се огледаме и в двете посоки, преди да пресечем поведението. Да пресечем улицата, без да пострадаме резултатът, ни учи да запомним, че трябва да повтаряме същото действие в бъдещето. Ние споделяме този инструмент за оцеляване с всички животни. Дори и голохрилите морски създания с най-примитивната нервна система, позната на науката 20 000 евро наобщо, в сравнение с около 100 милиарда в човешкия мозък, използват същия механизъм за научаване. В някакъв момент през последния милион години ние, хората, сме развили нов слой върху по-примитивния си мозък, предназначен за оцеляване, невролозите го наричат префронтален кортекс, ПФК. От анатомична перспектива тази, по-нова мозъчна област се намира точно за очите и челото ни. Участващ в творчеството и планирането, ПФК ни помага да мислим и да планираме бъдещето. ПФК прогнозира какво ще се случи в бъдеще в основа на миналия ни опит. От основна важност е обаче, че ПФК се нуждае от точна информация, за да прави точни прогнози. Ако липсва информация, нашият ПФК разиграва различни версии какво би могло да се случи, за да ни помогне да изберем най-добрия път напред. Той прави това като преглежда симулации с основа на предишни събития в живота ни, които са най-сходни. Например, камионите и автобусите са достатъчно сходни с колите, за да можем несъмнено да приемем, че би трябвало да се оглеждаме в двете посоки, за да избегнем всяко бързо движещо се превозно средство. Да заповяда тревожността Тревожността се ражда, когато нашият ПФК няма достатъчно информация, за да прогнозира с точност бъдещето. Видяхме това, когато COVID-19 избухна на световната сцена в началото. На 2020 година. Както би се случило с всеки новооткрит вирус или патоген, учените побързаха да проучат характеристиките на COVID-19, за да установят точно колко заразени и смъртоносен е той и да можем да действаме адекватно. Но особено през първите дни след откриването му цареше несигурност. Без точна информация, за мозъците ни се оказа лесно да измислят истории за страх и ужас въз основа на последните доклади, които сме чули или прочели. А заради начина, по който работят мозъците ни, колкото пошокиращи са новините, подсилвайки чувството ни за опасност и страховете ни, толкова по-вероятно е мозъкът ни да ги запомни. Сега добавете елемент на страх и несигурност, заболяване или смърт на членове на семейството, перспективата да изгубите работата си, Трудното решение е дали да изпратите децата си на училище или не, тревогите за това как да отворим отново економиката по безопасен начин и тъна и мозъкът ѝ получава една голяма купчина лошотии, които да се опита да прецени адекватно. Забележете, че страхът сам по себе си не е равен на тревога. Той е адаптивен механизъм за научаване, който ни помага да оцеляваме. Тревогата, от друга страна, е маладаптивна. Нашият мислещ и планиращ мозък просто се изплъзва от контрол, когато няма достатъчна информация. Можете да разберете това само като гледате колко бързо настъпва страховата реакция. Ако излезете на натоварена улица и върху вас тръгне да връхлите кола, вие инстинктивно ще скочите веднага обратно на тротуара. В тази ситуация нямате време да мислите. Обработването на цялата тази информация кола, скорост, траектория и тъна във вашия ПФК отнема твърде много време, а вземането на решение за това какво да правите, дали да се отдръпна или колата ще ме заобиколи, отнема дори още повече време. Можем да разбием нещата на три много различни времеви линии, които отличават рефлексите от научаването и от ревожността. Едно, незабавна, милисекунди. Две интензивна, от секунди до минути. Три хронична, от месеци до години. Незабавната реакция се случва на ниво оцеляване. В тази ситуация не научаваме нищо, просто се отдръпваме от опасността. Това трябва да се случи наистина, бързо, инстинктивно. Да скочите обратно на тротуара е толкова бързо действие, че едва по факто му съзнавате, че се е случило. Тази реакция започва в автономната нервна система на постарите дялове на мозъка ви и протича бързо, извън съзнателния ви контрол за да регулира всякакви неща, като например колко кръв изпомпва сърцето ви или дали мускулите ви получават повече кръв от храносмилателния ви тракт. Това е живото спасяващо, защото, когато има непосредствена заплаха, нямате време да мислите, мисленето е много по-бавен процес. С други думи, тази реакция би се», «Бягай» или «Замръзни» ви опазва живи достатъчно дълго, за да стигнете до следващата фаза и да научите нещо от случката. Веднъж, щом сте се отдръпнали от опасността, усещате острия прилив на адреналин и започвате да осмисляте какво се случило току-що, интензивно учене. Мисълта, че без малко да загинете, ви помага да свържете излизането на улицата с опасност. Мозъкът ви може дори да извади един-два стари спомена, докато чувате в главата си глас на някой от родителите си и си спомняте първия път, когато майка ви или баща ви са ви смъмрили, че не се оглеждате в двете посоки преди да пресечете улицата. Това, че тази страхова психологическа реакция е толкова неприятна, ви помага да се научите. Приберете телефона си и се огледайте и в двете посоки, преди да пресечете улицата. Забележете колко бързо се учите. Тук Не е нужно да прекарвате месеци, ходейки на терапия, докато се опитвате да дешифрирате дали имате някакво предсмъртно желание или сте били непокорни като дете. Става въпрос просто за това да внимавате в опасни ситуации. Свързвате натоварената улица с избягването на колата на косъм. По ирония на съдбата, вие бързо научавате това, което родителите ви все са се опитвали да ви втълкят като дете. Забележете колко по-ефективно е ученето от опит, отколкото екстраполирането на някаква концепция. Мозъците ни наистина са добри в това. Важно е, подобно на зъбрите, които скачат и ритат, или на кучетата, които се отърсват. След като оцелеят стресираща ситуация, да се научите как по безопасен начин да се отървавате от излишната енергия, която свързана с адреналиновия прилив от типа «разминав се на косъм от смъртта, за да не доведе тя до хроничен или посттравматичен стрес или тревожност. Тук не върши работа просто да разговаряте с някого. Може наистина да трябва да направите нещо във физически план, като например да крещите, да се отърсите, да танцувате или да се заемете с някакъв вид физически упражнения. Едно-пет. По-старият и по-новият ви мозък се сработват добре, за да ви помогнат да оцелеете. Когато действате инстинктивно, скачате обратно на тротуара и се очите от тези ситуации, да гледате в двете посоки, преди да пресечете. Живеете достатъчно дълго. За да сте в състояние да започнете да планирате бъдещето, трябва да направя така, че децата ми да разберат, че това е опасно кръстовище. Когато всичко работи добре, тогава ПФК е в състояние да блесне. ПФК черпи информация от минали преживявания и ги проектира в бъдещето като начин да създаде модел и да прогнозира какво би могло да се случи, така че вместо постоянно да реагирате на случващото се в момента, да можете да планирате какво следва. Всичко това е много добре, стига да имате достатъчна информация да направите добра прогноза. Колкото по-сигурни можете да бъдете в това какво ще се случи, толкова по-добре можете да прогнозирате и да планирате бъдещето. Подобно на семе, което се нуждае от плодородна почва, старият мозък, отговарящ за оцеляването, създава условия за тревогата да поникне в мислещия ви мозък – хроничност. Ето къде се ражда тревожността. Страх плюс. Несигурност равно тревожност. Например, как се почувствахте първия път, когато децата ви поискаха да отидат сами на училище или до приятелче на няколко пресечки от дома ви? Грижливо сте ги научили как да пресичат улицата безопасно, да не разговарят с непознати и всичко станало. Но в момента, в който са се изгубили от погледа ви, какво е направил мозъкът ви? Веднага е започнал да гъмжи от най-лошите възможни сценарии. В отсъствието на предишен опит и наклонена черта или, точна, информация наистина ще ви е трудно да изключите бутона на тревогата и спокойно да планирате бъдещето. Вашият мислещ наклонена черта, планиращ мозък не разполага с реле за информация, за да може да преминава в драмещ режим в случаите, когато тя не е достатъчна, и да изчака, докато не получи повече информация. Точно обратното. Тревожността ви подтиква към действие. Отиди да ми събереш някаква информация, крещитя тя в ушите ви. Странно от вътрешността на главата ви. И вие започвате да се опитвате да си припомните всички шпионски филми, които сте гледали, за да можете тайно да следите децата си, за да се уверите, че са стигнали безопасно до целта си, без вас. В по-общ план изглежда че по голямото количество информация би трябвало да е нещо хубаво, когато можете да си я набавите. В крайна сметка това да знаем повече би трябвало да ни помогне да контролираме нещата по-добре, защото информацията е сила, нали така? При наличието на интернет няма недостиг на информация и все пак точността бива погребана под обема на съдържанието. Когато на практика всеки може да публикува каквото си иска и бива награден не за точност, а за хумор или гняв или шуков ефект, Мрежата бързо се препълва с толкова много информация, че става почти невъзможно да преровим цялата. Фалшивите новини се разпространяват 6 пъти по-бързо от истинските. Ефектът е точно обратният и не ни помага да чувстваме, че държим нещата под контрол. От научна гледна точка е ефектът на това да разполагаш с твърде много информация, за да вземеш решение, когато планираш нещо, се нарича твърде голям избор. Александър Чернев и колегите му от колежа по менеджмент, Келук към Северо-Западния университет дори са идентифицирали три фактора, които значително намаляват способността на мозъка ни да прави избори – повишената трудност на. Задачата – посложния набор от избори и изненада – по-голямата несигурност. Едно седем животът ферата на денонощната наличност на информация носи със себе си по-голяма сложност просто заради обема и. Да получите купища възможни статии при търсене в Google може да ви се стори като да отидете до плажа, за да си натопите палците на краката във водата, а после да вдигнете поглед и да видите как към вас се приближава огромна приливна вълна. Усещането, че никога не може да сте в крак с новостите, защото сега сте в състояние да научавате какво се случва навсякъде по света по всяко време, или дори да следите нещата във вашите кръгове в социалните медии, може да е като да надигнете чаша с вода, защото сте жадни и имате нужда да изпиете до дъно, но да не осъзнавате, че чашата е бездънна. Претоварването с информация не просто е съкрушително само по себе си, а ми трябва да добавим и естеството на информацията. Противоречивата и потенциално умишлено подвеждаща информация естествено води до по-голяма несигурност. Не е нужно аз да ви казвам до каква степен мозъците ни мразят противоречиви истории. Защо? Те са самото въплъщение на несигурността, повече за еволюционните корени на това в глава 4. И за съжаление, сложността и несигурността само ще нарастват, тъй като техниките за манипулирането на информация стават по-истънчени, например дълбоките фалшиви новини. Колкото понесигурна е информацията ситуация, която обикновено е придружена от подтик да се изкаже собствено мнение, което добавя още повече към обема на информацията, която трябва да се прерови. Толкова повече вашият ПФК започва да работи на все по-бързи обороти, поглъщайки какъвто субстрат му предоставите, докато се опитва бързо да ви даде всички възможни сценарии, а ми какво ако, за да ги обмислите. Разбира се, това трудно може да се брои за планиране, но мозъкът ви не знае как по-добре да се справи. Колкото по-неточна е информацията, която вашият ПФК освоява, толкова по-лош е резултатът. И докато сценариите клонят все повече към най-лошите възможни, което е вероятно да се случи, тъй като ПФК започва да се отклонява, по ирония на съдбата заради повишаването на тревожността, вашата физиология от типа «Би се», бягай или «Замръзни» може да се превъзбуди до там, че само. Мисълта за тези възможни, но почти невероятни, ситуации може да ви накара да се чувствате в опасност, въпреки, че тя е само във вашата глава. И ето ви тревожност. Нека да се върнем към примера за това, как пускате децата си на първото им приключение да отидат сами на училище или до дома на приятелче на три пресечки от дома ви. В старо време, та е преди мобилните телефони, нашите родители е трябвало да ни пуснат навън в опасния свят и просто да ни очакват да се върнем от дома или да ни накарат да се обадим от дома на приятелите си, за да им съобщим, че сме пристигнали. Сега родителите могат да заредят децата си с всяко възможно проследяващо устройство преди да ги изпратят до вратата, така че да знаят къде са децата им във всеки момент. И тъй като могат да следят всяка стъпка, е възможно да се тревожат за всичко по пътя. Тя спря. Защо спря? Дали говори с непознат или си връзва обувката? С всяко парченце несигурна информация мозъкът ни сервира всеки възможен сценарий от типа «Ами какво ако?» Това е планиращият мозък който се опитва да премисли всички непредвидени обстоятелства в опит да помогне. Дали това подобрява по някакъв значим начин сигурността на детето? Вероятно не, особено когато се сравни с повишената тревожност, която поражда. Да, тревожността е еволюционна добавка. Когато основаното на страх научаване се комбинира с сигурност, вашият добронамерен ПФК не чака за останалите съставки, Те е повече информация. Той взема това, с което разполага в момента, използва тревогата, за да го умеси заедно, пали фурната на адреналина и ви спича саму хляб, който не сте искали, голям, горещ самун тревожност. А в процеса на приготвянето на само на вашият мозък съхранява малко от тестото нещо като квас за покъсно. Следващия път, когато планирате нещо, мозъкът ви вади този квас от умствения ви и го добавя като основна съставка в сместа до степен в която този кисел вкус на кваса наделява над разума, търпението и процеса на събиране на повече информация. Подобно на COVID-19, тревожността също е заразна. В психологията предаването на емоция от един човек на друго местно е наречено социално заразяване. Нашата тревожност може да бъде отключена просто от това да говорим с човек, който е тревожен. Изпълнените му Състрах страх думи са като кихавица която попада директно в мозъка ни, инфектирайки емоционално нашия ПФК, като така го прави неконтролируем, докато ние започваме да се тревожим за всичко от това дали членовете на семейството ни ще се разболеят до това как ще се отрази пандемията на работата ни. Уолстрит е страхотен пример за социално заразяване. Наблюдаваме как пазарът на акции бележи пикови сривове, като индексите на акциите са индикатор доколко трескава е нашата колективна тревожност в момента. Уолстрийт дори си има нещо, известно като индекс на волатилността, VX, познат също и като индекс на страха, и се обзалагам, че няма да сте изненадани, че той отбеляза 10 годишен пик през март 2020 година, докато търговците на акции започнаха да осъзнават в каква безпредседентна каша се намира светът. Когато не можем да контролираме тревожността си, тази емоционална треска скалира до паника, която е дефинирана онлайн като. Внезапен неконтролируем страх или тревожност, често причиняваща безразсъдно поведение. Обзети от насигурност и страх за бъдещето, нашите ПФК, мислещите рационално части от мозъците ни, изключват. С логиката си ние знаем, че не е нужно да съхраняваме запаси от туалетна хартия за 6 месеца в мазето си, но когато минаваме през супермаркета и видим как нечия количка е препълнена с туалетна хартия, Тревожността на този човек ни заразява и ние превключваме към режим оцеляване. Трябва Да си набавим Туалетна Хартия Нашият ПФК се включва отново едва когато вече сме вън на паркинга и се опитваме да измислим как да набутаме всичката тази туалетна хартия в колата или да транспортираме сметрото. И така, как да държим нашите ПФК включени в несигурни времена? Как да избегнем паниката? Твърде много пъти съм виждал тревожните пациенти в клиниката ми да се опитват да потиснат тревожността си или да се измъкнат от нея чрез логика. За съжаление, както силата на волята, така и разсъжденията разчитат на ПФК, който в тези критични моменти се изключва и не е на разположение. Вместо това, като начало аз ги научавам как работят мозъците им, за да могат да разберат как несигурността отслабва способността на мозъка им да се справя с стреса и ги настройва за тревожност, когато връхлети страхът. Да научат, че Несигурността предизвиква тревожност, която на своя ред може да доведе до паника, им позволява да се осъзнати. А простичкото осъзнаване, че това е мозъкът им на режим оцеляване, който превключва на висока предавка, въпреки, че може и да се е подвел до някъде, защото няма достатъчна информация, помага на пациентите ми до известна степен да се успокоят. Но това е само първата стъпка. Нашите мозъци постоянно питат, ами какво ако? Когато влезем в социалните медии и потърсим последната информация, всичко, което виждаме, са още повече спекулации и страх. Социалната зараза не зачита физически граници и може да се разпространи от всяко място в света. Вместо отчаяно да търсим информация, трябва да добавим нещо по-надежно, което да ни помогне да работим с емоциите си. Иронията е че антидотът срещу паниката разчита на нашите инстинкти за оцеляване да впрегнем същите механизми за научаване, които всъщност са ни навлекли безпокойство и тревога. За да ехакнем мозъците си и да прекъснем цикъла на тревожността, ние трябва да осъзнаем две неща, че започваме да се тревожим или да се паникьосваме и какви са резултатите от тревожността на черта паниката. Това ни помага да забележим дали нашето поведение ни помага да оцелем, или всъщност ни запраща в обратната посока. Паниката може да доведе до импулсивни поведения, които са опасни, тревожността ни отслабва психически и физически, също така има и други дългосрочни последици за здравето. Осъзнаването на тези вредни ефекти помага на системата за научаване в мозъка ни да определи сравнителната стойност на поведенията. По-ценните, възнаграждаващи, поведения се поставят по високо в иерархията на възнаграждаването в мозъка ни, като така е по-вероятно да ги повтаряме в бъдеще, докато не толкова ценните, невъзнаграждаващи. Поведения падат на дъното, повече за това в глава 10. Веднъж, що му съзнаем колко невъзнаграждаваща е тревожността, тогава можем да приемем по-голямата и по-добра оферта, или пък повече за това в глава 15. Тъй като мозъците ни ще изберат по-възнаграждаващите поведения просто защото те ни карат да се чувстваме по-добре. Можем да се упражняваме да заменяме старите, привични поведения като тревогата с тези, които са естествено по-възнаграждаващи. Например, в началото на пандемията от COVID-19 здравните служители ни предупредиха да спрем да пипаме лицата си, защото може полезно да прихванем вирус, ако сме докосвали брава или заразена повърхност и след това си пипнем лицето. Ако забележите, че имате навика да си пипате лицето, което много от нас правят, едно проучване, публикувано през 2015 година, установило, че правим това средно по 26 пъти на час, 18 може да сте на за моментите, в които проявявате това поведение. При този спосъг вие можете да забележите дали започвате да изпитвате тревога като ментално поведение, о, не, докоснах лицето си и може би ще се разболея. Вместо да се паникьосвате, Можете да поемете дълбоко дъх и да се запитате, кога за последен път измих ръцете си, само като делите един момент, за да спрете и да си зададете такъв въпрос, вие давате на своя ПФК възможност да се включи и да направи това, което прави най-добре, да мисли «О, да!» Току-що си измих ръцете. Тук можете да включите. обедеността. Ако току-що сте си измили ръцете, не сте били на публично място и тъна, вероятността да се разболеете е минимална. Самосъзнаването ви помага също така и да си създадете добри хигиенни навици чрез обучение с утвърждение, чувствате се по-добре, когато сте си създали навика да си миете ръцете и полесно можете да си вдъхнете увереност в моментите, когато случайно или привично докоснете лицето си или се почешете. Също временно... Ако не сте особено добри в това да миете ръцете си редовно, осъзнаването плюс на сигурността ви сритва отзад, за да миете ръцете си поредовно или поне да ги измивате, когато току-що сте се върнали от някакво обществено място, това естествено усещане за болест ви кара да се задействате. Колкото по-ясно усетите позитивното чувство и ефекта от добрата хигиена и ги сравните с негативното чувство или тревожността, толкова повече вашият мозък се придвижва по естествен път към първото защото усещането е по-приятно. Разбирането на тези прости механизми за научаване ще ви помогне да запазите спокойствие и да продължавате нататък, което е начинът, по който лондончани са се справили с несигурността на постоянните въздушни атаки през Втората световна война, вместо да се поддавате на тревожност или паника пред лицето на несигурността. Понякога, когато умът ви започне да превърта всекидневните тревоги, можете да спрете и да си поемете дълбоко дъх докато изчакате вашия ПФК да се включи. Веднъж, щом той се задейства, вече можете да сравните чувството за тревожност с това за спокойствие и да премислите ясно нещата. За нашите мозъци изборът е съвсем ясен. По-важното е, че веднъж, щом впрегнете способността на ума си да се бори с тревожността, ще можете да задълбочите учебния процес, за да работите и върху други привични склонности. Просто отнема малко практика, за да може по големите и по -добри оферти да се превърнат в нови навици не само по отношение на тревожността, а и далеч отвът нея. Тревожността се поражда от страха, но тя се нуждае от подхранване, за да се разраства и да процъфтява. За да ви помогна да видите по-ясно какво подхранва тревожността, ви е нужно да знаете как се формират навиците, а това ще ви помогне да разберете как работи умът ви. Глава 3 Нвици и ежедневни Пристрастявания Неприятно ми е да ви го кажа, но вие сте пристрастени към нещо. Когато прочетохте думата «пристрастени», първата ви мисъл може да е била за алкохол, хероин, опиоиди или други незаконни вещества. Може също така да мислите, че пристрастяването е нещо, което се случва на другите. Приятел, член на семейството или колега, който наистина е имал затруднения или все още има, може да изкочи в ума ви, докато мозъкът ви бързо сравнява неговата или нейната ситуация с вашата. Същност не бих се изненадал, ако кажете на глас, няма начин, аз нямам пристрастявания. Имам само някои досадни навици, с които не мога да се преборя. Мога да предположа, че това ще е първата ви реакция, защото много дълго време и аз си мислех същото. Аз съм съвсем нормален човек, израснал в центъра на нормалността Индиана. Майка ми направи така, че да си изяждам в зеленчуците, да получа образование и да стоя далеч от наркотиците. Определено взех уроците и при сърце, дори може би твърде при сърце, защото ето ме тук, на 40 и няколко, вегетарианец с твърде много дипломи, медицински и докторски степени. Всичко, което едно момче може да направи, за да се гордее майка му с него. И въпреки това не знаех най-важното нещо за пристрастяването. Всъщност едва след началото на обучението ми като ординатор по психиатрия в Яел наистина започнах да научавам нещо за пристрастяванията. Видях пациенти, пристрастени към метадон, кокаин, хероин, алкохол, цигари. Каквото се сетите. Мнозина от тях бяха пристрастени към множество субстанции едновременно и мнозина само влизаха и излизаха от рехабилитационните центрове. В много от случаите, това бяха съвсем нормални. Интелигентни хора, които бяха напълно наясно с вредата от пристрастяванията върху здравето и връзките им, както и върху хората около тях всъщност, да му се не види, върху живота им като цяло и все пак не можеха да си върнат контрола над нещата. Това често беше също толкова озадачаващо, колкото и тъжно. Да видя през какво минават моите пациенти вдъхна живот на иначе сухата дефиниция за пристрастяване, продължаваща употреба въпреки вредните последствия. Пристрастяването не се ограничава до употребата на вещества като никотин, алкохол и хероин. Продължаващата употреба въпреки Вредните последствия отива далеч от кокаина или цигарите, или всяко друго от наистина лошите неща, които бях избегнал. Тази дефиниция нека да я чуем още веднъж, ако имаме някакви съмнения. Продължаваща употреба въпреки вредните последствия, ами това може да означава продължаваща употреба на какво ли не. Тази мисъл ме изненада. Докато лекувах пациенти, които бяха съсипали живота си заради употребата на големи, лоши неща, в главата ми се въртяха и други натрапчиви въпроси. Ами какво ако коренът на пристрастяванията не в самите субстанции, а някъде по-дълбоко? Коя е истинската причина за пристрастяванията? Може ли тревожността да е навик, че дори и пристрастяване? С други думи, колко че би и ни са вредните последствия от тревожността? Можем ли да се пристрастим към тревогата? На повърхността изглежда, че тя ни помага да вършим нещата. Изглежда, че безпокойството ни помага да защитим децата си от опасности. Но дали науката подкреке това? Шегата сред учените в областта на психологията гласи, че когато провеждаме изследване, ние всъщност провеждаме самоизследване. Проучваме собствените си чудатости, слабости и патологии, Съзнателни или несъзнателни, за да добием представа за поширокия аспект на проблема. За това се вгледах навътре, също така започнах да разпитвам приятели и колеги за навиците им. Казано накратко, открих пристрастявания навсякъде. Ето как изглеждаха те, продължаващо пазаруване въпреки вредните последствия. Продължаващо бленуване за онзи специален човек въпреки вредните последствия. Продължаващо играене на компютърни игри въпреки вредните последствия. Продължаващо прияждане въпреки вредните последствия. Продължаваща безплодна мечтателност въпреки вредните последствия. Продължаващо проверяване на социалните медии въпреки вредните последствия. Продължаваща тревожност въпреки вредните последствия – да, както ще видите, тревожността наистина поражда значителни вредни последствия. Пристрастяванията не се ограничават с тънар. Твърди наркотици и пристрастяващи субстанции. Те са навсякъде. Това новост ли е или сме пропуснали нещо? Отговорът е «Това е и старо, и ново». Нека да започнем с новото. Скоростта на промените в нашия свят през последните 20 години далеч надхвърля. Всички промени в предходните 200 години. Мозъците и телата ни не са могли да се адаптират към тази скорост и това ни не убива. Нека да вземем за пример мястото, където израснах, Индианаполис, Индиана, средата на Средния Запад, самия център на нормалността. През 19-ти, ако живеех във ферма в Прерията и копнех за нов чифт обувки, трябваше да впрегна коня си в каруцата, да стигна до града, да говоря с човека в универсалния магазин какви обувки искам и кой размер, да се върна обратно вкъщи. Да изчакам няколко седмици поръчката да стигне до да обощаря, и той да ги изработи. Отново да впрегна коня в каруцата, да се върна в града и, ако приемем, че имам пари да си плътя, да кукя проклетите обувки. А сега? Мога да си джиткам с колата, да се окажа заседнал в задръстване и в пристъпна на удовлетвореност да кликна на някоя реклама, която съм видял в електронната си поща, разбира се, насочена към мен, защото Google знае, че обичам да купувам обувки. И като по чудо след ден-два, благодарение на Amazon Prime, чифт перфектно пасващи ми обувки се появяват на прага ми. Не е нужно да сте психиатър, който работи с пристрастявания, за да осъзнаете как двуминутната доза с две кликвания с мишката е по-вероятно да ви накара да продължите да купувате обувки, отколкото някое, продължаващо два месеца преживяване. В името на удобството и ефективността съвременният свят все повече се проектира по начин, който създава пристрастяващи преживявания. Това е вярно както за нещата, като обувките, храната и тъна, така и за поведенията, като гледането на телевизия, проверяването на социалните медии или играенето на видеоигри. Дори може да е вярно и за мислите, като например за политика, за романтика или нуждата да сме в час с последните новини. Приложенията за срещи и новинарският поток са все по пригодени да притежават характеристики, пораждащи... Краста и заглавия от типа «Кликбейт 1.9». Вместо доказали се във времето новинарски агенции да доставят вестник до вратата ви веднъж дневно, като ви позволяват да прецените какво да прочетете, съвременните медийни конгломерати и прохождащи компании решават каква информация да ви доставят и кога. Те могат да проследят всяко ваше търсене и штракване с мишката, което им дава обратна връзка, кои статии притежават. Прилепчивостта да цъкнете на тях и да задоволите любопитството си. Въз основа на тази обратна връзка те могат да пишат все по-любопитни за вас статии, на които да цъкате, вместо просто да отразяват новините. Забележете как в днешно време все повече заглавия са оформени като въпроси или частични отговори, отколкото преди 10 години. На това отгоре, понеже почти всичко е на разположение през нашите телевизори, лаптопи и смартфони, при това незабавно, Компаниите могат да се възползват от всеки момент на слабост, скука, неудовлетвореност, гняв, самота, глад, като ни предлагат простичко емоционално разрешение на проблема – купи си тези обувки, изящ тази храна, провери този новинарски поток. А тези пристрастявания започват да се затвърждават и установяват като навици, за да можем да не ги усещаме като пристрастявания, а просто като част от нас самите. Как стигнахме до тук? За да отговорим на този въпрос, трябва да се върнем много по-назад във времето от малка къща в прерията 2.0. Трябва да се върнем до момента, когато мозъците ни са развили способността да учат. Не забравяйте, че нашите мозъци включват стари и нови области. Новите области улесняват мисленето, креативността, вземането на решения и тъна. Но тези по-нови области са наслужени върху по старите части на мозъка ни части които се еволюирали, за да ни помогнат да оцелем. Един от примерите, които дадох глава 2, беше инстинктът «Би се, бягай или замръзни». Друга характеристика на «стария мозък», която споменах накратко, е основаната на възнаграждение система за научаване. Ученето чрез възнаграждение стъпва върху позитивните и негативните стимули. Казано простичко, вие искате да правите повече от нещата, които ви карат да се чувствате добре, позитивно стимулиране, и по-малко от нещата, които ви карат да се чувствате зле, негативно стимулиране. Тази способност е толкова важна и е еволюирала толкова отдавна, че учените наблюдават да функционира дори при морските голохрили, както споменах порано. Това са организми с само 20 000 еврона в цялата си нервна система, толкова голямо откритие, че Ерик Къндъл спечелил Нобелова награда за него. Представете си, само 20 хиляди неврона. Това е същество, което наподобява кола, на която са и оставени само най-съществените. Елементи, които да й помагат да се движи и да спира. Обратно в дните на пещерните хора, ученето чрез възнаграждение е било от изключителна полза. Тъй като храна се е намирала трудно, нашите космати предшественици можело да попаднат на нещо за ядене и тромавите му музъчета да изгрухтят – калории. Оцеляване. Пещерният човек опитвал храната, мъма, вкусно и ето. Пещерният човек оцелявал. Когато пещерният човек си набавял някакви захари или мазнини, мозъкът му не само свързвал хранителните вещества с оцеляването, а и отделял вещество, наречено допамин-невротрансмитър, жизнено важен за свързването на определени места с определени поведения. Допаминът действал като някаква първична черна дъска, на която пишало. Помни какво ядеш и къде си го намерил. Пещерният човек си създавал спомен, зависим от контекста, и с времето се научавал да повтаря този процес. Ако видиш храна, изяж, оцелей. А също и чувствай се добре. Повтори. Спусък, поведение, награда. Да превъртим напред към вчера вечерта. Вие не се чувствахте много добре, имахте лож ден на работа. Партньорът ви каза нещо, което ви нарани, или си спомнихте момента, в който баща ви напусна майка ви заради друга жена и се присетихте за отличния млечен шоколад с много сметана на линд на вратата на хладилника ви. В днешно време да намерите храна не е така трудно, както е било за пещерния човек, и за това храната има различна роля, поне в, прекомерно, развитите страни. Съвременните ни мозъци казват, хей, можеш да използваш онова нещо с допамина и за друго. Освен да помниш къде да намериш храна. Същност следващия път, когато се почувстваш зле, може да опиташ да изядаш нещо вкусно и ще се почувстваш по-добре. Ние благодарим на мозъците си за тази чудесна идея и бързо научаваме, че ако хапнем шоколад или сладолет, когато сме ядосани или тъжни, ще се почувстваме по-добре. Това е точно същият процес на научаване, през който е преминал и пещерният човек, но сега спосъкът е различен, вместо сигнал за глад... Идващо стомаха ни, потикът ни да ядем се отключва от емоционален сигнал да се почувстваме тъжни, ядосани, наранени или самотни. Спомнете си тинаиджерските си години. Помните ли онези бунтарчета, които пушеха край училище? Много ви се искаше да бъдете готини като тях, за това започнахте да пушите. Мъжът от рекламата на «Мърлбуро не приличаше на зобръч» и това не беше случайно. Забелязвате, че някой е готин. Пропушвате, за да сте готини. Чувствате се добре. Повтаряте. Спусък, поведение, награда. Всеки път, когато повтаряте това поведение, вие подсилвате тази мозъчна верига. Преди да се осъзнаете, защото това всъщност не е съзнателен процес, начинът, по който се справяте с дадена емоция или спарирането на стресовите фактори, се превърнал в навик. Това е критичен момент, затова моля, прочетете бавно следното, чрез същите мозъчни механизми, като този безименен пещерен човек ние, съвременните гении, сме преминали от това да учим, за да оцелеем, към това буквално да се самоубиваме с тези навици. А през последните 20 години нещата се влушават експоненциално. Затластяването и тютюнопушенето са сред водещите предотвратими причини за заболявания и смърт в света. Невъзпрекетствани от съвременната медицина – тревожните. Разстройства углавяват класациите като най-прообладаващите психиатрични състояния. На това отгоре хората прекарват по-голямата част от времето си онлайн, получавайки малки приливи на допамин, кликайки на това и онова, харесвайки това или онова, или от това, че други ги харесват за това или онова. Всички тези навици или състояния се пораждат от стария ни мозък който се опитва да ни помогне да оцелеем в новия свят. Но нещата не се получават много добре. Не говоря само за стреса, приеждането, пазаруването, нездравословните връзки, твърде многото време онлайн или унази обща тревожност, в която, изглежда, всички живеем през цялото време. Ако някога сте се мятали в примката на навика да се безпокоите, знаете какво имам предвид, спусък, мисъл или емоция. Поведение да се тревожите. Резултат наклонена на черта на града, избягване, прекомерно планиране и тъна. Тук някаква мисъл или емоция кара мозъка ви да започне да се тревожи. Това води до избягване на негативната мисъл или емоция, което се усеща като по-възнаграждаващо от нея. Нека да обобщим, нашите мозъци са еволюирали, за да ни помогнат да оцелем. Когато сме били гладни пещерни хора, ние сме използвали механизъм за научаване, основан на възнаграждение, който да ни помага да си спомняме къде сме открили храна. Сега този процес на научаване може да бъде впрегнат да отключва непроодолимо желание за определени храни и да провокира емоции. Както и да създава навици, компулсивно поведение и пристрастявания. Компаниите от доста време са наясно с това. Хранителната индустрия харчи милиарди долари за това да открие точното съотношение между сол, захар и хрупкавост, за да направи храните неустоими. Компаниите-собственици на социалните медии прекарват хиляди часове във фино настройване на алгоритмите си, за да се уверят, че ще предизвикат у вас реакция с идеалните снимки, видеоматериали и публикации, за да ви кара да скролвате с часове, докато разглеждате реклами на партньорите им. Новинарските медии оптимизират заглавията си за кликбейт. Онлайн-търговците проектират уебсайтовете си да съдържат кукички като други клиенти като вас купиха също и, за да ви накарат да продължите да търсите, докато купите. Това е навсякъде и ще става само по-интензивно и мащабно. Освен това е по-лошо. Отколкото осъзнавате, съвременният свят въздействат и допълнителни усилватели на пристрастяването. Първо, поръждащият най-силен копнеш тип обучение с утвърждение се нарича неравномерно подсилване. Когато на едно животно му се дава награда, която не е поредовен график или изглежда случайна, неравномерна, допаминовите неврони в мозъка се възбуждат повече от обичайното. Представете си случай, в който някой ви е изненадал с подарък или парти. Обзалагам се, че си го спомняте, нали? Това е... Защото неочакваните награди активират допамина в мозъка ви в много по висока степен, отколкото очакваните. Казината са един от примерите как работи това в комерциалния свят. Те са впрегнали неравномерното подсилване толкова успешно, че имат формула на черта алгоритъм, който кара слут машините да дават печалба точно толкова пъти, че да карат хората да продължават да играят, въпреки че средноаритметично всеки губи пари, печелившата формула на казината. Ето друг пример – Силициевата долина. Излиза, че неравномерното подсилване може да обхваща всичко, което ви уведомява за някаква новост. Не забравяйте, че това е нашият стар мозък, който използва единствените трикове, с които разполага, за да оцелее в днешния забързан и прекалено свързан свят. Тази част от мозъка обаче не познава разликата между съблезът тигър и среднощен имейл от шефа ви. Ето защо всеки ви тревога от древното, имате почта на UL, ком до вибрацията в джоба ви за ново харесване на публикацията ви в социалните медии отключва отговор стария ви мозък. Вашият имейл, Туитър, Фейсбук, Инстаграм, Снапчат, Уотсъп, филтърът в приложението ви за търсене на недвижими имоти за апартамент с три спални, две бани с тоалетна и гранитни кухненски плотове всичко, което твърди, че ви помага да останете свързани, е проектирано за максимално пристрастяване, отчасти защото не писука, бипка, чурулика и не ви праща имейл на редовни интервали. Вторият ежедневен усилвател на пристрастяванията в съвременния свят е незабавната наличност. Да си купите у обувки през 19-ти е изисквало доста да се потрудите, и това е било за добро. Ако копнех за нови обувки, за да отпразнувам края на гражданската война, е нямало как просто да ги поръчам импулсивно. Знайки, че ще се озоват пред плевнята ми. На другия ден. И тъй като процесът е бил трудоемък и бавен, и най-вече немигновен, е трябвало добре да си помисля за цената и ползите. Дали обувките, които вече имам, наистина са толкова износени, или ще ми послужат още известно време? Времето е от критично значение, за да позволи цялата тази възбуда да ни залее, о, нови обувки, колко готино, и което е по-важно да стихне. Времето ни дава, а ми. Време да се отрезвим, за да може сладката сочност на момента да избледне е пред това доколко реална е самата необходимост. В съвременният свят обаче може да се погрижите за всяка нужда или желание почти мигновено. Стресирани сте. Няма проблем. Кексчетата са точно затъгала. Отекчени сте. Проверете последните публикации в Instagram. Тревожни сте. Гледайте видеа със сладки кутрета в YouTube. Нуждайте се от нови обувки. Например, сте видели някой с чифт, който просто трябва да имате? Просто влезте в Amazon. Съжалявам, че се налага да ви кажа и това, но... Вашият смартфон е чисто и просто рекламен билборд в джоба ви. Нещо повече, вие си плащате той непрестанно да ви рекламира неща. Комбинирайки вграденото в мозъка ни обучение с утвърждение с неравномерното подсилване и незабавния достъп, ние сме създали опасна формула за съвременните навици и пристрастявания, която далеч надхвърля това, което обикновено приемаме за злоупотреба с субстанции. Не ви казвам това, само за да ви оплаша. Искам да разберете как работи умът ви и каква голяма част от съвременния свят е проектирана да поражда пристрастяващи поведения и да печели от тях. За да работите успешно върху ума си, трябва първо да знаете как работи той. Веднъж, щом разберете това, ще можете да започнете да работите върху него. Точно толкова просто е. Сега знаете как умът ви формира навици. С това знание вече сте готови да предприемете следващата стъпка – да картографирате ума си. Готови ли сте за първото размишление? Тревожността е малко по-сложна от повечето навици. За да се справите с нея, ви е нужен подход от долу нагоре, Затова нека да започнем с нещо простичко. Кои са моите три основни навика и ежедневни пристрастявания? Какви лоши навици и нежелани поведения продължавам да поддържам въпреки вредните последствия? Глава 4 Тревожността като примка на навика Когато водя Семинари или ме интервюират във връзка с примките на навика, забелязвам, че не разбират, че тревожността може да е именно такава примка на навика. За да разберем защо, нека отново да погледнем към стария ни мозък. Представете си какво е било за древните ни предшественици там, в Саваната. Техните мозъци на пещерни хора били съсредоточени върху две неща, да намерят храна и да не се превърнат в храна. Преди да се появят земеделските култури, нашите предци трябвало да изследват неизвестни пространства, за да открият нови източници на храна. Когато напускали привичните си места и се отправили към непознати територии, мозъците им били на штрек. Защо? Защото не знаели дали там е безопасно. Били на ногти, докато не проучили новата територия и не установили дали е опасна или не. Колкото по навътре навлизали и не откривали признаци за опасност, толкова посигурни може ли да бъдат, че не са застрашени. Преците ни не знаели, че всъщност провеждат съвременни научни експерименти. Колкото повече данни събирали, че новата територия е безопасна, толкова поуверени ставали, че могат да прекратят сигналите да бъдат на штрек в мозъците си, да свалят гарда и да се отпуснат в това пространство. В днешния свят, колкото по-често ние, учените, повтаряме даден експеримент отново и отново и получаваме един и същ резултат, толкова поуверени сме че експериментът е валиден и заключенията ни са непоклатими. Дори имаме статистически термин за това, наречен доверителен интервал. Доверителните интервали показват колко уверени сме от статистическа гледна точка, че резултатите ни ще са същите при повтарянето на експеримента. От пещерните хора до учените, нашите мозъци никога не са обичали несигурността. Тя ни плаши. Несигурността ни затруднява да прогнозираме какво ще се случи. Мозъкът ни регистрира горе-долу по еднакъв начин, както «Ще ми изяде ли лъв?», така и «Дали научната ми теория ще издържи, което води до конкретно чувство, спешна нужда да действаме?». В зависимост от това колко е голяма заплахата, може да усещаме несигурността като мозъчен сърбеж, който ни казва «Хей, имам нужда от малко информация». «Върви да ми я събереш». Ако потенциалната опасност е голяма или заплахата е непосредствена, този сърбеше засилва и ни потиква към незабавно действие. Това неспокойно усещане за мравки в панталоните принуждава унази част от мозъка ни, предназначена за оцеляване, да види какъв е бил този непознат звук, който току-що ни е събудил от сън, за да преценим дали нещо не идва да ни изяде. Не забравяйте, че дефиницията за тревожност е «усещане за тревога», «нервност» или «безпокойство», обикновено във връзка с непосредствено събитие или с неизвестен изход от нещо. Когато несигурността преобладава, ние ставаме тревожни и започваме да почесваме този сърбеж, който ни казва «направи нещо». Стресът или тревожността се превръщат в спусък, който потиква нашия мозък на пещерен човек да се измъкна от пещерата навън в нощта, тъй като се опитва да разбере какво да направи, тъй той възпроизвежда конкретно поведение. И ако мозъкът ни измисли нещо, което прилича на решение, например, не забелязах нищо опасно, получаваме наградата да не се чувстваме толкова. Тревожни Спусък, стрес или тревожност Поведение – отиди да намериш решение. Резултат – намиране на решение, понякога. Това е като да играеш на ротативка в казино и да печелиш точно толкова пъти, колкото постоянно да се връщаш за още. Има изобилие от изследвания, които показват, че тревожността се утвърждава като негативно подсилвана примка на навика. През последните няколко десетилетият Даборковец, изследовател от Пенсилванския штатски университет, написа поредица от научни доклади, показващи, че тревожността може да отключи безпокойство. През 1983 г. Борковец и колегите му описали безпокойството като верига от мисли и образи, натоварени с негативен ефект, които са сравнително неконтролируеми, тъй е опит да се ангажираме сумствено разрешаване на проблем с несигурен изход. Когато безпокойството бъде отключено от негативна емоция, например страх, то може да бъде подсилено като начин за избягване на неприятното усещане от тази емоция спусък, негативна емоция или мисъл. Поведение – Безпокойство Резултат – Избягване, наклонена черта, разсейване. В речника можем да срещнем безпокойството като съществително «не ме мъчат безпокойства» и като глагол, например, «безпокоя се за децата си». Функционално актът на безпокойството е умствено поведение, което води до усещане за тревожност, нервност или притеснение. Отгоре на това чувството за тревожност може да отключи поведение на безпокойство, което става циклично, спусък, тревожност. Поведение – безпокойство. Резултат – още по-силно чувство на тревожност. Това ментално поведение на безпокойство е нужно да се активира само няколко пъти, преди мозъкът ни да свикне да го прилага всеки път, когато сме тревожни. Но колко често стигаме до решение, което да неутрализира проблема? И до каква степен самото безпокойство всъщност ни помага да мислим креативно или да решим проблема? Безпокойството натиска паник бутона, който ни принуждава да хукнем и да се опитаме да направим всичко, за да накараме тревожността да си отиде. Да извадите смартфона си и да проверите някой новинарски поток или пък да отговорите на няколко имейла може да ви даде кратък отдих от тревожността, но това само създава нов навик, който да се разсеивате, когато сте стресирани или тревожни. А когато разсеиването не проработи, се налага да намерите друго решение. Това може да доведе до още повече безпокойство, а тези обезпокоителни мисли се превръщат в спусък сами по себе си. Това не е кой знае каква награда, нали така? Ето я и уловката. Въпреки, че безпокойството не върши работа, старият ни мозък продължава да се опитва. Не забравяйте, работата на нашия мозък е да ни помага да оцелем. А тъй като в някакъв момент той е свързал разрешаването на проблем с безпокойството, сега смята, че безпокойството е най-добрият начин за действие. Нашият мозък продължава да дърпа лоста на ротативката на безпокойството с надеждата, че ще удари джакпота на решението. Проблемът с разрешаването на проблеми Както виждате, безпокойството може да функционира като умствено поведение, което води до това да се разсеивате от понеприятното чувство тревожност и наклонена на черта или да ви кара да чувствате, че имате някакъв контрол, защото, теоретично, решавате проблем. Ей, принка на навика, които започва цикъла на безпокойството. Неприятна емоция отключва безпокойството като умствено поведение с цел разсеиване или усещане за контрол. Б. Когато... Наградата на разсейването намалее или не успее да наделее над комбинираните негативни качества на неприятната емоция и безпокойството. Безпокойството отключва още повече тревожност като неприятна емоция, което на своя ред отключва още повече тревога и тъна. Дори и да не решавате никакви проблеми, а просто да губите контрол, като се безпокоите още повече, самото усещане, че правите нещо, може да е възнаграждаващо. Да се безпокоите означава, че в крайна сметка правите нещо. Дори и да не можете да го наблюдавате като поведение, то се случва. Умствените поведения все пак се броят за поведения и могат да доведат до веществени резултати. Но безпокойството има два главни недостатъка. Първо, ако безпокоящият се мозък не измисли решение, безпокойството води до тревожност, която е спусък за още повече безпокойство, и та на второ, ако безпокойството е отключено само от. Тревожност може да липсва нещо специфично, за което да се безпокоите. Пациентите ми често описват точно това, просто се будят сутрин и без каквато и да било провокация или някакво специфично събитие на същия ден или в бъдеще, за което да се безпокоят, те са тревожни. Ето как се изразява един участник от нашата програма за тревожност, особено ме притеснява интензивната тревожност рано сутрин. Тя ме събужда с ритник, това тревожно чувство засилва безпокойството им до максимум, докато се опитват да разберат за какво би трябвало да се тревожат. Когато не могат да намерят нещо специфично, започват да възприемат навика да се безпокоят за всяко проклето нещо в бъдеще, независимо дали то е реална причина за безпокойство или не. Това е основата на генерализираното тревожно разстройство което диагностичният и статистически наръчник на психичните разстройства, Библията на психиатрите за диагностициране на психичните разстройства, описва чрез симптоми, които включват наличието на прекомерна тревога и безпокойство във връзка с множество теми, събития или дейности. Обичам субективизма на тази част, което е без съмнение прекомерно. Да се назаявява също и, че тревожността се преживява като особено трудна за контролиране което може да изглежда очевидно, тъй като иначе хората не биха търсили помощ от психиатър. Безпокойството има две лица, като доктор Джекил и мистер Хайт. С неговото обещание да разреши проблемите ви, отначалото може да изглежда добро и полезно. Привидно безпокойството чинно дава най-доброто от себе си, за да ви помогне да оцелеете, като се опитва да разреши належащия проблем. Но не се заблуждавайте, защото той гнило отвътре и бързо се обръща срещу вас, когато не идва решение. Подобно на човек, паднал в бурна река, безпокойството ви вика за помощ, докато сте на брега. То френетично се вкопчва в крака или ръката ви, карайки ви да загубите равновесие, и ви завлича в бързеите заедно със себе си или в някакъв безпирен водовъртеж на тревожността, при който губите представа къде е нагоре. Може да е много трудно да се преборите с тази примка на навика от типа тревожност. Предизвикваща безпокойство, предизвикващо тревожност, ако не осъзнаете, че вашето безпокойство и тревожност натиска главата. Ви под водата в опита си да се спасят от удавяне. Ако имате склонност да се безпокоите, вероятно можете да картографирате тези принки на навика в собствения ви живот, за да видите нагледно как протича този процес при вас. Но картографирането на нашите принки на навика е едва първата стъпка в работата с тревожността. Като психиатър аз обръщам към изследванията и основаните на доказателства интервенции, за да разбера кой е най-добрият начин да помогна на хората да преодолеят тревожността си. Като изследовател аз съм мотивиран да разбера как да направя това, за да предоставя на себе си като психиатър тези основаващи се на доказателства лечения. Епидемията на културата на прегарянето Лекарите са под група на една по-широка група от здравни специалисти, които са обхванати от танар. Епидемия от прегаряне Дори и преди COVID-19, изправени пред все повече напрежение от всякакъв вид, лекарите с тревожна скорост започнаха да вдигат ръце и да се отказват. Много от тези напрежения са свързани с намалена автономия, тъй като частните практики биват поглъщани, консолидирани и ръководени от корпорации, и неизбежните менеджери от средно ниво, както и с възхода на електронните медицински досиета, който ни принуждава да прекарваме повече време в взиране в компютърни екрани, отколкото в лицата на пациентите си по време на прегледите. В медицинския колеж се учехме да си слагаме бронята, когато стресът и тревожността надигнат глава, за да се преборваме с тях и да не им позволяваме да ни попречат да помогнем на хората, които наистина страдат. Нашият живот на мъченици беше обобщен от един от преподавателите ми по хирургия с фраза, ако видиш поничка, изяжия, спи винаги, когато можеш и не се бава, с панкреаса, на практика това означаваше, че основните ни нужди трябваше да отстъкят пред грижата за пациентите и че панкреасът е наистина труден за опериране. Когато си спомних за обучението си, осъзнах, че това не беше много стойчив или пък здравословен начин да подходим към работата с емоциите си. Не са публикувани дефинитивни проучвания за връзките между тревожността и прегарянето при лекарите, но на официално случаят е ясен. Липсата на добро обучение в медицинския колеж за това, как да се справяме с емоциите. Си, съчетана с намалената автономия в клиничната среда и увеличения натиск повече пациенти да отговарят на нашите цели за Единици за сравнителна стойност за Това е реален термин, според който му оценяват в клиниката ми, изглежда са създали перфектната буря от повишена тревожност и прегаряне. Ето защо сфинансирана от моята болница лабораторията ми проектира простичко проучване, за да провери дали можем да използваме обучение по съзнатост, за да помогнем на лекарите да прозрат своите примки на навика да се тревожат, с цел да намалят тревожността и прегарянето си. Повече за осъзнатостта в глави 6 и 8. Ученето чрез възнаграждение подсилва поведение специфични контексти. Не забравяйте, то е възникнало, за да ни помага да помним къде са източниците ни на храна. Затова, вместо да се опитаме да научим хората на осъзнатост в клиниките и в изследователските центрове, ние използвахме нашето обучение за осъзнатост чрез мобилно приложение, наречено Unlinding Anxiety, избави се от тревожността, като интервенция, която те можеха да приложат в ежедневния си живот. Пригодихме приложението. За да осигурява обучение по осъзнатост чрез кратки ежедневни видеа, по малко от 10 минути дневно, анимации и упражнения, които могат да се направят в момента и хората да ги използват, когато започнат да изпитват тревога. Прилагайки 30 основни модула, хората първо могат да картографират своите принки на навика да се тревожат и после да се научат да работят върху тях, използвайки същите инструменти, за които ще научите по покъсно в тази книга. Този формат е особено подходящ за заети лекари, тъй като те често действат в мъченически режим и се затрудняват да направят каквото и да било, което може да отнеме от времето, в което помагат на други да помогнат на себе си. Героят на това проучване беше моята научна сътрудничка Александра Рой, която събра и анализира всички данни. Установихме, че преди започването на лечението 60% от лекарите в проучването имаха умерена досилна тревожност и над половината от тях съобщиха, че се чувстват прегорели от работа поне няколко пъти седмично. Също така установихме висока корелация между тревожността и прегарянето – 7-1, където нула е никаква корелация, а едно е абсолютна корелация. След три месеца Използване на приложението лекарите споделиха за изумителен спад с 57% в резултатите за тревожност, измерени чрез клинично валидирания въпросник за генерализирано тревожно разстройство 7. И въпреки, че не бяхме включили в обучението някакви специфични лекции срещу прегаряне, то беше съсредоточено само върху това да помогне за намаляване на тревожността, ние установихме също и значително намаляване на прегарянето, особено по отношение на цинизма. Когато хората стават все по-скептични към системата, който лесно може да се затвърди от тревожността. Спусък получавам поредния имейл Колко назад съм с моите ЕСА? Поведение Мисля си колко предсакана е системата и че нещата само се влушават. Резултат Ставам по и прегарям. С това обаче не искам да кажа, че едно приложение ще поправи здравната ни система. Нашето проучване всъщност посочи допринасящи фактори за прегарянето, които бяха индивидуални, за разлика от институционалните. Остановихме, например, 5-0% намаляване на цинизма, но само 2-0% намаляване на емоционалното изтощение. В това има логика, защото цинизмът е присъщ на нас като отделни лекари, но изтощението има огромна връзка с системата. Ако сме принудени да жертваме качеството пред бюрократичните богове на количеството в името на крайния резултат, да се научим да картографираме нашите примки на навика би трябвало да помогне повече по отношение на цинизма, отколкото на изтощението именно това и установихме. Надявам се, че с обучението по осъзнатост лекарите и другите здравни работници могат да се научат и да пренасочват част от тази привична цинична енергия към това да забележат проблемите в системата и да се борят за промяна. Насърчена от данните от това проучване и финансирана от Националните здравни институти, на ЗАИ, моята лаборатория проведе по-голямо, рандомизирано контролирано проучване, което просто означава, че се равнихме две групи, които бяха еднакви по всички възможни критерии, но получиха различно лечение, в които включихме хора от цялостната общност, за да проверим дали можем да облегчим тревожността в по-широк план. В това проучване, отново водено от Алекс, Рандомизирахме хора, които отговаряха на критериите за генерализирано тревожно разстройство или за да. Продължат с клиничната грижа, която получаваха, лекарства, терапия и тъна, или за да се присъединят към обучението по съзнатост чрез приложение. След два месеца използване на приложението Unwinding Anxiety хората с генерализирано тревожно разстройство показаха 63% намаляване на тревожността. А когато изготвихме математическия модел, за да видим как работи обучението по осъзнатост, установихме, че осъзнатостта води до намаляване на безпокойството, което на своя ред води до намаляване на тревожността. Бяхме доказали, че обучението на хората да осъзнават и да работят върху своите принки на навика да се тревожат може да доведе до значими в клинично отношение резултати. Тревожността, която започваше от умерени и стигаше до много високи нива, сега се беше върнала в границите на нормалното. Обучението по съзнатост чрез приложението значително намали тревожността. Имаше по-голям спад на тревожността при участниците с гътъра, които бяха рандомизирани да получат Unwinding Anxiety и вейт, отколкото при Онези, които получиха обичайното лечение – All. Участниците в нашето проучване се радваха да видят как тревожността им намалява, а 63% си е огромен спад. Но как изглежда едно намаляване с 63% в реална обстановка? Медицинската общност е разработила проста система за измерване, нещо като детектор за безполезност, за да измери дали нещо е значимо в клинично отношение, тъй е доколко голям ефект има дадено лечение. Разбира се, тъй като става дума за медицинската общност, техният детектор за безполезност си има акроним – НАБАЗА, което означава необходим брой за лечение. Например, НБАЗа за клас лекарства за тревожност по златен стандарт, в случая антидепресанти, е 5,15. Това означава, че трябва да дадете лекарството на малко повече от 5 души, за да наблюдавате ефект при един от тях. Това е като да играете лотария, петима души вземат хапчето, един печели, като се наблюдава значително намаляване на симптомите. При нашето проучване БАЗа беше 1,6. Като лекар аз бях развълнуван да видя лечение, което има толкова малък на база. Това означаваше, че повече хора ще спечелят от лотарията със същия брой билети. Например, на от 1,6 в сравнение с 5,15 означава, че за да спечелите, ще трябва да играете само малко по два пъти в сравнение с над 5. Също така за мен, като учен, както и за. Всеки. На когото му харесва да разбере как работи обучението по съзнатост в посока промяна на навиците, да достигнем директно до механизма беше много удовлетворяващо. А обратната връзка, която получихме от използващите приложението, много ни зарадва. Започнах да се тревожа и си представих картина на повтаряща се обратна връзка. Проследих обратно мислите си и каква изненада всичко, което си мислех, имаше ясен път който водеше до най лошия възможен сценарий в някакъв момент в бъдещето. Само разпознаването на тази повтаряща се обратна връзка направи мислите ми по-малко лични и не толкова тревожни, защото ги разпознах като навик на ума или като история. Започвам да си мисля, че през годините съм се излагал да повярвам, че тревожността е продуктивна и дори е някакъв вид награда. Изниква ми някаква мисъл за работа, спусък, а веднага започвам да се тревожа или да се расейвам поведение и в резултат получавам повече тревожност, награда наклонена черта резултат. През първите няколко дни на програмата бях объркан от този навик и се зачудих как така е възможно тревожността да се усеща като награда. Награда. Та чувството е ужасно. Но мисля, че прозирам нещо, да съм тревожен, колкото и ужасно да е това, е започнало да ми се струва като... Правилният начин да се чувствам адекватен отговор на това да ми предстоят недовършени задачи. В крайна сметка изглежда логично, че този тип дискомфорт би довел до продуктивност. Разбирам защо се обръщам към храната, за да избегна, да прикрия или да се разсея от неприятни чувства като гняв, тревога или безпокойство. Кой би искал да изпитва такива неща? Спусък – неприятно чувство. Поведение – изяж нещо което временно притъпява чувството. Награда, въпреки това, трябва да се справиш с неприятните чувства, плюс главоболието от захарта. Сега мога ясно да видя как съм попаднал в тази примка на навика, опитвайки се да избягам от трудните чувства чрез храна, но това в крайна сметка не върши работа. Истината е, че тревожността не изчезва като помагия само като осъзнаете, че се ражда и храни от повторенията, превръщайки се в самоотвърждаващ се навик. Разбирането чрез интелекта е само първата стъпка. Много пациенти са идвали в кабинета ми и са схващали нещата само за да излязат навън и да започнат да се чудят какво да правят от там нататък. С годините съм наблюдавал какво всъщност им е нужно на хората, за да се придвижат от концепцията към опитността, а именно да минат през директното преживяване на освобождаването от тревожността си. Дори и да не ви се вярва, това може да се обясни по най-добрия начин чрез процес от три стъпки който е свързан повече с велосипедите, отколкото с мозъка. Аз израснах, карайки колело. Това ме държеше далеч от неприятностите. Първо беше колелото ми Бимекс, което имаше само една скорост. После беше шосейният ми велосипед с 10 скорости, а накрая велосипедът ми за планинско колездене с неговия пълен набор от 21 скорости. Когато караш планината, Никога не знаеш дали ще катериш стръмен хълм, ще се движиш по равен участък или ще се спускаш надолу. Затова всички тези скорости са от полза. С първа скорост се изкачвах по хълмовете, докато 21 първа ми помагаше да се спускам от планините, които тък му бях изкачил. Затова и колите имат скорости, за да се придвижват напред, независимо от терена. Аналогията с скоростите ми хрумна, след като бях разработил нашата програма, с която да помагаме на хората, борещи се с стреса и приеждането, наречена «хапни нещо веднага». Всички в програмата получават свободен достъп, за да се присъединят към мен на седмична видеосесия на живо, в която могат да задават въпроси за практикуването и науката за осъзнатостта. Мога да им помогна да се уверят. Че разбират концепциите и използват правилно практиките, ако се затрудняват, Мога да им дам насоки за това как да продължат напред. След около година водене на такива групи, както онлайн, така и присъствено в Центъра за осъзнатост, отначало в медицинския колеж към Емасачусетския университет, а сега в университета Браун, забелязах определена тенденция в начина, по който хората напредваха в програмата. Те изглежда, естествено следваха маршрут, който можеше да бъде разделен на три прости стъпки. Разбира се, Първото нещо, което ми дойде на ум, бяха скоростите, защото това беше перфектната аналогия за тяхното преживяване. Ще използвам тази аналогия за скоростите като практична рамка, която може да приложите, докато четете тази книга. Част едно, първа скорост, ще ви помогне да поставите началото, картографирайки собствените си примки на навика да се тревожите. Част две, втора скорост ще ви помогне да включите системата за възнаграждение в мозъка си, за да работите систематично с тревожността и с други навици. Част 3, трета скорост, ще ви помогне да впрегнете собствения си естествен неврологичен капацитет, за да се отдалечите от свързаните с тревожността навици, например безпокойство, отлагане, самоосъждане и да освоите нови, например любопитство и доброта, вероятно за винаги. Като цяло съм спечатление че хората веднага освояват първа скорост, поне концептуално, но често изпитват известна съпротива, когато стигнат до втора. Въпреки това, повечето успяват да развият умения, за да превключат доста бързо на трета скорост и да се насладят на прецизирането, моделирането и рафинирането на уменията си за трета скорост през следващите години. Някои прекарват доста време да се возят или да карат на първа и втора скорост, преди да са готови да преминат на трета. Независимо къде в този спектър попадате, всички скорости ви придвижват напред, а следващите раздели ще ви дадат както концептуалното разбиране, така и лесно приложимите практики, от които се нуждаете, за да се отървате завинаги от тревожните и други, повтарящи се навици. Част 1 Картографиране на ума ви – първа скорост Никой не може да се върне назад и да започне начало. Но всеки може да започне днес и да стигне до нов край. Мария Робинсън. Глава 5. Как да? Картографирате ума си. Моята психиатрична амбулаторна клиника е специализирана в проблемите на тревожността и пристрастяванията. Това е историята на един от пациентите ми. Джон, това не е истинското му име, мъж на около 60 и няколко години. Беше насочен към мен от личния си лекар, за да получи помощ за алкохолизма си. Фактите бяха неоспорими. Вечерно време Джон пиеше от 6 до 8 питиета, на практика ежедневно. Когато го попитах какво го кара да пие, Джон ми каза, че бил на свободна практика и имал лошия навик да се съсредоточава върху цялата работа, натрупане на бюрото му. Когато погледнал какво му остава да свърши, започвал да се тревожи. Успокоявал тази тревожност, като гледал телевизия или филм, вместо реално да се заеме с належащата работа. В крайна сметка осъзнавал, че не е свършил нищо, което го правило още потревожен, а после пиел за да притъпи тези чувства. На другата сутрин Джон се събуждал с махмурлук, чувствал се още потревожен и си казвал, че този ден ще подходи различно към нещата. Но волята му траяла само около час и скоро той отново повтарял същите модели, и така ден след ден. В следващата глава ще поговорим повече за това, защо волята ни предава. Извадих празен лист хартия и двамата заедно картографирахме първичната му примка на навика да пие. Спусък – тревожност в късния следобед. Поведение – започва да пие. Награда – притъпяване на чувствата, забравяне, усещане за замаяност. Тази примка на навика може да изглежда доста ясна на хартия, но Джон, който беше вътре в нещата, не можеше да я види сам. Обясних му, че това е начинът, по който е настроен мозъкът му, за да се учи и оцелява, и че той не би трябвало да се порицава, че се бори с това. Много хора се борят с тревожността и пият алкохол, за да облегчат тези си чувства. Мнозина от нас са опитали за пръв път алкохол на купони в гимназиалните си години и бързо сме разбрали че пиенето ни прави по-малко срамежливи и по-отпуснати. След като минахме през основните неща, двамата с Джон успяхме да картографираме и принката му на навика да отлага, свързана с първата, Спусък, тревожност с тревожност сутрин при вида на всичката работа, която трябва да свърши. Поведение, отлагане, награда, избягване. При Джон вредните последствия от тези принки на навика бяха достатъчно. Тежки, за да се наложи и личният му лекар да го насочи към мен. Той беше натрупал значително над нормено тегло. В чаша уиски любимата му напитка има над 100 калории, поради което той всеки ден поемаше близо 1000 калории само от алкохол и имаше симптоми на увреждане на черния дроб. Освен това, бизнесът му западаше, защото беше изостанал толкова много с работата си, въпреки факта, че беше много добър в професията си и я обичаше. Само няколко минути след като се срещнах с Джон и му помогнах да картографира своите принки на навика, видях как поведението му се променя драматично. Беше дошъл в кабинета ми с тревожен вид и чувство за безнадежност някога да успее да се промени. Но след като ясно картографирахме неговата принка на навика, която до тогава той не беше успял да разпознае тревожност, която отключва пиене на алкохол като начин да притъпи тревожността си, той се въодушеви и се изпълни с надежда. Много от пациентите ми са си карали години наред, без да са наясно как работи умът им. Невероятно удовлетворяващо е, когато за пръв път видят и разберат принките на навиците си. Сяка са били в тъмна стая и вместо да бродят и с нея и да се блъскат в разни неща, опитвайки се да разберат какво би могло да им помогне да променят привичките си, някой внезапно е включил осветлението, озарявайки черната котия на ума им. Изпратих Джону дома с простичката инструкция да започне да картографира всичките примки на навиците си, свързани с тревожността. Няколко седмици по-късно, Джон се върна в кабинета ми и дори още преди да седнал, развълнувано започна да ми разказва какво е научил за ума си. Той не само успяваше ясно да картографира примките на навиците, свързани с тревожността му, а и осъзна, че алкохолът само отежнява тревожността и здравословните му проблеми. Махмурлукът допринасяше за безпокойството и за затрудненията му да се самомотивира всеки ден, за да си свърши работата. Затова беше спрял пиенето отведнъж. Две-едно Джон осъзна, че основният му проблем е тревожността и че алкохолът не помага. Всъщност той само влушаваше ситуацията. Джон беше открил също и друга важна принка на навика, свързана с отношенията му с неговата съпруга. Джон беше американец, а съпругата му китайка което допринасяше за известна неволно. Отключва на тревожност, която идваше от това, че бяха израснали в различни култури. Като цяло връзката им беше добра, но понякога тя повишаваше глас си по начин, който съвпадаше с контекста на нейната култура, но не и с неговата, което го правеше тревожен. Понякога, водейки нормален разговор, тя започвала да се вълнува от нещо. Тонът ти се променял и това било достатъчно да подейства като спусък за тревожността му. Спусък – съпругата му говори по определен начин. Поведение – тревога, че може да възникне конфликт. Резултат – тревожност. Джон беше наистина водушевен, че открил това, защото години наред то било причина за раздор във връзката им. Когато тонът на съпругата му се променял, у Джон се пораждала тревожност и реагирал като започвал да крещи на съпругата си. На свой ред тя се обърквала, чудейки се защо той крещи, и реагирала на реакцията му и тъна. Спусък – тревожност. Поведение – крещи на съпругата си. Резултат – неразбирателство в семейството. След като картографира своите серии от примки на Навика, Джон с радост сподели, че отношенията му с съпругата му вече са много подобри. Само като идентифицира тази примка на навика, той успя да се измъкне от нея. Но нашата работа не беше приключила. После Джон започна да работи върху набор от нови поведения, вдъхновени от скорошните му прозрения. Когато съпругата му възбудено повишаваше тон, той просто си напомняше, че свръхреагирането му е по навик, поемаше дълбоко въздух и отговаряше спокойно. Този мехур на тревожността беше спукан. Джон е добър пример за първата скорост, при която просто описваме сами за себе си примките на навика, които ни държат във вредни за нас емоционални пространства. Картографираме как се напасват пърченцата и как се подхрамват взаимно. Понякога простото съзнаване на моделите на нашите навици ни помага да се отървем от тях, а резултатите са забележителни. Друг път имаме нужда някой да подържи ръката ни на път дотам. Колко пъти сте се борили с това да се принудите да преодолеете стари примки на навика и сте се проваляли? Как можете да поправите нещо, ако не знаете как работи? Картографирането на старите примки на навика е добро начало. Ще дефинираме това картографиране, докато сме на първа скорост. Първа скорост Първа скорост се отнася само до. Това да разпознаем своите принки на навика и ясно да различим отделните компоненти – спусък, поведение и награда. Нека да изясним, че награда е термин, отнасящ се до мозъка, тъй като това е резултатът от поведението, което в някакъв момент е било възнаграждаващо, за това изобщо се е задълбочило. Поведението може и да не изглежда особено възнаграждаващо в момента. За това можете просто да мислите за примката на навика като за спусък, поведение и резултат. Упражнение за картографиране на мозъка Ако сте готови, опитайте се да картографирате компонентите СПР, с равно спусък, паравно поведение, равно резултат, на собствената ви тревожност или на други примки на навика през следващите няколко дни и вижте каква яснота ще ви донесе това. Все още не се притеснявайте за променянето им, да научите как работи умът ви е първата стъпка от тази промяна. Не прибързвайте. Можете да си свалите шаблон за умствена карта от моя вебсайт, https с двоеточие двойна наклонена черта derdiudi.com наклонена черта mpm или както направих с Джон да вземете празен лист хартия, да напишете трите компонента и да започнете да картографирате собствените си принки на навика. Започнете с най-очевидните. Едно предупреждение. Както видяхте и при пример с Джон, картографирането на примките на навика може да изглежда сравнително лесно. А веднъж, щом видите ясно своите примки на навика, ще ви е много по-трудно да си затворите очите за тях. А това е важно, нали така? Да. Най-често... Когато в клиниката ми дойде нов пациент или някой започне да използва някое от моите основания на приложения програми за осъзнатост, той доста бързо успява да картографира своите примки на навика. Подобно на Джон, те често откриват слой върху слой от тези примки на навика. Вълнуват се, че са се научили как работи умът им, и после попадат в един ироничен капан на навика, незабавно да се опитат да го поправят. Това е все едно да чуете странен звук в колата си. Да повикате механика и след като той ви обясни проблема, да се върнете от дома и да започнете да чуплите, смятайки, че можете да поправите сами повредата. Какво се случва? В крайна сметка връщате колата обратно на механика, за да оправи както първоначалния проблем, така и създадения от вас, докато сте бърникали. Не попадайте в този капан. Нека да картографираме тази допълнителна примка на навика. Заедно, спусък. Започвате ясно да виждате примките на навика. Поведение – опитвате се да ги поправите с инструменти, които сте използвали в миналото. Резултат – изненада – не се получава. Понататък в книгата ще говорим за това как се вкореняват привидно невъзнаграждаващите примки на навика. Отгоре на всичко можете дори да подсилите други примки на навика, които не работят във ваша полза, като например да се фрустрирате или да съдите себе си. Не се безпокойте. Има също и глава за това, как да работите върху този тип примки на навика. Когато се опитвате да преодолеете тревожността и да промените навиците си, трябва да опознаете начина на работа на ума си и как той създава тези навици, включително и у нези примки на навика да се опитвате да поправите сами себе си. Познанието за нещата на интелектуален или концептуален план е само първата стъпка. Първа скорост си е първа скорост. Да сте наясно в интелектуално отношение как се формират навиците и как се разиграват живота ви ще ви помогне да наберете скорост и инерция, за да може по-късно, когато вече всички инструменти са ви под ръка, да ги промените. Докато бях малък, любимият ми тийнейджърски филм беше Карате кит. В детството ми се местехме често, затова можех напълно да се отаждествя с Ралф Емакио в ролята на Даниял новото дете в квартала което готините хлапета тормозят. Ай и кой ти не би искал да излиза Сали, Елизабет Шо, приятелката, която той най-сетне спечелва, като се научава да бъде себе си? Когато Даниел започва да учи бойни изкуства за самозащита, господин Миеги, учителят на Даниел, изигран от Пат Морита, не му връчва книга за карата с задачата да напише доклад за нея. Даниел отива при него, вдъхновен да научи карате, но господин ми ги знае за умствения капан на това да разбереш концепцията за нещо, да се вдъхновиш и да се опиташ да го направиш, без същност да знаеш как. Не можете да прочетете книга, написана от брусли, а после да излезете навън и да бъдете брусли. Концепциите не се трансформират в опит като по магия, с размахването на вълшебна пръчка. Вие всъщност трябва да си свършите работата... За да могат концепциите да се превърнат в ноу-хау чрез собственото ви преживяване. Както знаем, цялото боядисване на огради и миене на коли се отплащат на Даниел, когато той осъзнава, че господин Миеги го е обучавал да излезе от главата си и да влезе в тялото си, помагайки му да избегне капана на това да мисли, че владее карата и после да заседне, опитвайки се да преиграва филмите за бойни изкуства, които е гледал. Господин Миеги очи Даниел как да превръща концепциите в действия. Виждате ли себе си в тази примка на навика? Спусък – да видите нова книга за тревожността или за промяна на навиците. Поведение – да погълнете книгата наведнъж. Резултат – да разберете концепциите, но да не успеете да промените навика. При промяната на навиците концепциите са важни. И когато започнете да картографирате навиците си, вие ще вложите тези концепции в действие. Забележете, че картографирането не се равнява автоматично на това да поправите нещо или вас да ви поправят. Да, когато картографирате вреден навик, както направи Джон, може бързо и лесно да престанете да го повтаряте. Всъщност получавал съм доста благодарствени писма от хора, които са гледали моята едно нуламинутна минутна лекция в тъди, прост начин да се отървем от лош навик, и са спирали да пушат, да отлагат по време на обучението си в колежа и... Тъна. Но ако нещата винаги бяха толкова прости, всеки, борещ се да промени навик, би го зарязал веднага след като изгледа това кратко видео и никога не би погледнал назад. Лекциите в ТЕДИ могат да са вдъхновяващи и информативни, но често са само това и трябва да бъдем търпеливи по отношение на процеса, за да постигнем резултат. Повечето от нас имат навици, с които живеят от дълго време. Картографирането им е едва първата стъпка към промяната им. Наистина трябва да схванете картографирането както като концепция, така и чрез опит, преди да продължите нататък, за да ги промените. Затова първата една трета от книгата е посветена на картографирането. Нея прескачайте. Не скачайте направо на раздела за «Поправяне», защото ще попаднете в концептуалния капан на това да се опитате да осъществите промяната на навика чрез мислене. Свършете си рутинната работа. Както ще се убедите, от критична важност е да изучите процеса чрез собствен опит. Да промените навиците си може да е трудна работа, но... В продължение на пет години преподавах на студентите по медицина в Yale как да помагат на пациентите си да спрат цигарите. Лекцията ми беше предоставена от по-възрастен психиатър, който беше синтезирал всичко, което беше научил в 4-5-минутно слово. Тези 45 минути щяха да са единственото време през 4 им години в медицинския колеж, когато тези студенти щяха да се учат как да помогнат на пациентите си да спрат цигарите. За да е полезно това и да остави следа, студентите трябваше да могат да го запомнят, да го освоят и да го актуализират. Най-доброто, което стях да измисля, беше да накарам студентите да направят устно упражнение. То се състоеше в това да заявя с цялата си сериозност. Повтаряйте следната фраза след мен. Не беше най-блестящият ми момент, но беше най-доброто, което успях да измисля, за да ги държа будни и да го научат. Повтаряйте след мен. Най-вожното, което мога да ви кажа днес като ваш лекар, е, че най-доброто за здравето ви е да спрете да пушите. Това е най-добрата възможност, която имаме, за да помогнем на хората да спрат да пушат. Поясен? Внушителен и личен начин на сърчете всеки пошач да спре. Следващият въпрос е – желаете ли да направите опит да спрате сега? Може би малко стреснати, че професорът мод. Медицинския университет използва преподаване в стил детска градина. Повечето студентите просто повтаряха като папагали фразите на среща ми. За да направя лекцията по им засичах времето, за да видим колко бързо ще го кажат. Кой не обича състезанията? Изминало е повече от десетилетия между преподаването ми в този курс и написването на тази книга, но въпреки това фразите, които току-що цитирах, все още са златният стандарт за това, как да се помогне на хората да спрат да пушат. Ако не ми вярвате, можете да проверите. Повторението е цар, що се отнася до създаването на навици, затова исках от тях да повтарят тази фраза толкова пъти, колкото можех да ги накарам за малкото време което имахме заедно, докато, разбира се, довършвах останалата част от лекцията. Трябваше обаче да има по добър начин да се помогне на хората да променят навиците си. Имам предвид, че промяната на навиците изисква здрава работа, но не е нужно тя да суха, отекчителна или дори болезнена. Затова повтаряйте след мен, промяната на навиците изисква здрава работа, но не е нужно тя да бъде болезнена. Промяната на навиците изисква здрава работа, но не е нужно тя да бъде болезнена. Още веднъж, за да е посигурно, че ще го запомните – промяната на навиците изисква здрава работа, но не е нужно тя да бъде болезнена. Току-що запомнихте много важна част от промяната на навиците. Следващата стъпка е да разберете как всъщност можете да хакнете собствените механизми на мозъка ви за създаване на навици и вместо да се борите с тях», да впрегнете мощта им, за да свършат работата вместо вас. По този начин няма да получите умствена мускулна треска и не е нужно да ви боли. Открите собствената си история. Добрите филми и авторите на Беселери правят историите си увлекателни, като следват пътешествието на митичния герой, което съществува още откакто сме започнали да разказвам истории, но е дефинирано за пръв път от автора Джоузеф Камбъл през 1949 година. В развлекателния бизнес това се е превърнало в основна формула за създаването на кука, проблем за разрешаване и интрига как може да се направи това, за разказването на история по вниманието начин, напрежение, борба, трудности и тъна, и за достигането до край, който не е задължително. Щастлив, но е добър развръзка. Вероятно дори може да прозрете елементите на основаната на възнаграждението система за научаване, които ни карат да се вълнуваме. Когато гледаме поредния епизод на филм, който сме харесали много, или когато четем следващата книга от серията за Харри Потър, Спусък, Напрежение. Поведение, пътешествието на героя, включващо борба и тъна резултат, развръзка. Когато една добра история свърши, ние купнем за друга. Същата тази формула се разиграва и в епохата на гледането до забрава на Netflix, Amazon и други подобни, само че с една разлика. Какво става, когато имате цял сериал, да речем, игра на тронове и искате публиката ви да се връща сезон след сезон? Да, изваждате частта с развръзката, което прави нещата да изглеждат така, Спусък, напрежение. Поведение, пътешествието на героя, включващо борба и тъна резултат, липсва развръзка. Тази липса на развръзка е като да седнете в гората, за да си починете след дълъг преход и внезапно да осъзнаете, че седите върху мравуняк. Когато започнете да изпитвате онова обезпокоително гаделичкащо чувство, алармата в мозъка ви се включва и той започва да крещи. Пожар, пожар. Изгаси пожара. За щастие, Netflix и саконспираторите им поставят пожарогасителя някъде под ръка с опцията «Следващ епизод». Същност, те приемат, че просто нямате търпение и дори си позволяват волността да натиснат бутона вместо вас. За да промените собствените си навици, трябва да се съотнесете към героя от историята «Лесно е, това сте вие», сюжета, навиците, които имате, интригата, защо е нужно да изяждате зелените бомбонки МНДМ преди кафявите, напрежението «Можете ли да го направите» и развръзката «Да, можете». В тази книга ще се придържаме стриктно към историята. За това трябва внимателно и съвестно да картографирате примките на навиците си. Да, също като Даниел Санф, кара Кит, който не беше особено воодушевен от лъскането на подове, боедисването на огради и миенето на коли, може да намирате картографирането на ума ви за отекчителен умствен труд. Това е тежка работа. Но картографирането на мозъка е от основно значение, за да ви помогне в геройското ви пътешествие и накрая да имате една наистина страхотна, истинска история за разказване. Глава 6 защо предишните? Ви стратегии. Срещу тревожността и навиците са се проваляли. Сега, след като знаете някои от основните неща за начина, по който работи умът ви, нека се обърнем към решенията. Психолозите и терапевтите са идентифицирали няколко стратегии за прекратяване на вредни навици, вариращи от тревожност през прияждане, та до да отлагане. Но това дали тези терапии ще са ефективни, често зависи от индивидуалната генетика на човека. За щастие, съвременната наука може би е разкрила как определени древни практики могат да обединят стария и новия мозък, за да победят тези вредни навици, независимо дали сте облагодетелстван или губещ в генетичната лотария. Нека обаче първо да се върнем към модела на мозъка, който обсъдихме порано. Ако си спомняте, старият ни мозък е настроен да ни помага да оцелем. В допълнение към ученето чрез възнаграждение той има и друга карта, скрита в ръкава си, взема наученото и, възможно, най-бързо го трансформира в мускулна памет. С други думи, нашите мозъци са настроени да формират навици, за да можем да освободим мозъчно пространство за научаване на нови неща. Представете си да трябваше да ставате всяка сутрин и да се учите отново как да стоите прави, как да се обличате, да ходите, да се храните... Да говорите, да обяд бихте се изтощили напълно. В режим, навик ние действаме бързо, без да мислим, сякаш старият ни мозък казва на новия, не се притеснявай, аз ще се оправя с това. Не е нужно да изразходваш енергия тук и можеш да мислиш за други неща. Това разделение на труда е отчасти причината, поради която по-новите части от мозъка ни, като например префронталният кортекс, са успели да развият способността да мислят и да планират бъдещето. Това е и причината старите навици често да си остават, дори след като сте ги картографирали нейнадлежно. Никой не иска да прекара прекрасен уикенд у дома, чистейки претъпкан килер, след като има място да набутате вътре още вектории. Едва когато килерът вече прелива, сте принудени да го почистите. Същото е и с мозъка ви, който не би се заел с старите неща, докато не достигнат критично равнище. По-новите части от мозъка ви определено предпочитат да отделят време за по-важни неща, като например да планират следващата ви вакансия, да отговарят на имейли, да освояват. Най-новите начини как да останат спокойни в един френетичен свят и да проучват най-новите тенденции в нутриционистиката. Освен да служи като център на мисленето и планирането, префронталният кортекс е също и унази част от мозъка, на която разчитате, за да контролирате импулсите си. Старият ви мозък функционира в режим ускъдица, той винаги се тревожи да не гладувате. Ако видите поничка, старият ви мозък импулсивно се опитва да се нахвърли, мислейки си, калории. Оцеляване Може би си спомняте странните набази за стоки и туалетна хартия, брашно, паста в супермаркетите в началото на пандемията от COVID-19. Ако сте в магазина и видите нечия претрупана количка, Хуквате и грабвате каквото останало, дори да имате достатъчни запаси от него дома. Новият ви мозък, напротив, казва на стария, чакай малко. Току-що обядва. Това не е здравословно и ти дори не си гладен наклоне на черта гладна или имаме си достатъчно туалетна хартия. В момента няма нужда да купуваш още. Новият ви мозък е онзи разумен глас, който ви напомня да си изядете зеленчуците преди да хапнете десерт. Също така е и частта от мозъка ви, която ви помага да спазвате новогодишните си обещания, а по ирония на съдбата е и онзи вътрешен глас, който ви съди. Когато се провалите, покъсно ще поговорим повече за това. Сега нека да обсъдим някои стратегии, за които са ви казвали, че ще ви помогнат да се справите с тревожността или с други негативни емоции, или пък ще ви позволят да промените вкоренени лоши навици, стратегии, които може би дори сте опитвали и защо това вероятно няма да се случи. Така ще поставим основата за разбирането каква е тяхната връзка с примките на навика, породени от прекалената тревожност. Противонавикова стратегия 1: е едно – воля. Когато ангажирате резервите си от воля, се предполага, че новият ви мозък трябва да каже на постария да се разкара и просто да ви поръча салата вместо хамбургер, нали така? Ако сте тревожни – би трябвало да можете да си наредите да се успокоите и след това да сте по-спокойни. Волята привидно би трябвало да върши работа, но има две големи спънки. Първо, последните изследвания поставят под въпрос някои от ранните представи за волята, две-две някои от тези проучвания са показали, че волята е генетично присъща на една щастлива подгрупа, други. Проучвания твърдят, че волята сама по себе си емит, две-три дори и проучвания, които признават, че волята е нещо реално, като цяло установяват, че хора, които упражняват повече самоконтрол, всъщност не са по-успешни в постигането на целите си, колкото повече усилия влагат, толкова по-истощени се чувстват. Две-четири краткият отговор, че да си стегнете опинците, да стиснете зъби или да се насилите, просто да го направите може да са контрапродуктивни стратегии, които вероятно помагат в краткосрочен план. Или поне ви карат да чувствате, че правите нещо но не и в дългосрочен, който действително има значение. Второ, волята може да върши работа при нормални условия, но когато сте под стрес, се облеза тигър, имейл от шефа, скандал със съпруга наклоне на чертата, изтощение, глад, старият ви мозък завзема контрола и надделява над новия, като на практика го изключва, докато стресът отмине. Две-пет по тази причина, точно когато най-много се нуждаете от волята си. Която, не забравяйте, се намира в префронталния кортекс наклонена черта новия мозък. Тя не е на разположение и стария мозък си яде е кексчета, докато се почувствате по-добре, за. Да може новият мозък отново да се включи. Мислете за ПФК последния начин. Като най-младата и най-неразвита в еволюционно отношение част на мозъка, той също е и най-слабата. Това означава, че влагаме цялата си вяра в най-хилавата част от мозъка си, за да ни възпред да не се поддадем на изкушението. Чудно ли е тогава, че много от нас се чувстват толкова виновни? За мнозина липсата на воля може да е по-скоро провал в мозъчната свързаност и еволюцията, отколкото наш личен провал. Прилагането на воля по отношение на тревожността е логично, но леко заблуждаващо за масите. Когато приятелката ми Емили, напористата адвокатка, която може да се измъкне смислена от всяка каша, Реална или въображаема, получавала панически атаки, тя си казвала, имаш чувството, че ще умреш, но няма. Твоят мозък ти върти номера. Ти решаваш какво ще се случи от тук нататък. Тя една на милион, има изключително трениран мозък, който се подчинява напълно. Ако, когато тревожността надигна грозната си глава, за останалите от нас беше лесно просто да си наредим да спрем да се тревожим, а щастливо щях да се занимавам с нещо друго. Мозъците ни не работят по този начин, особено когато стресът и тревожността изключат точно унези части, които се предполага, че трябва да ни преведат с разум през затруднена ситуация. Ако не вярвате на мен или на данните, опитайте следното, следващия път, когато се разтревожите, просто си кажете да се успокоите и вижте какво ще се случи. Ако искате допълнително предизвикателство, изречете командата със строгия тон на глас на родителите си. Противонавикова стратегия 2. Заместване Ако копнете за X, вместо това направете Y. Също като волята, заместването разчита на новия мозък. Тази стратегия има солидна научна подкрепа и е една от Одобрените стратегии в психиатрията във връзка с адикциите. Например, ако искате да спрете цигарите, но копнеете да запалите, изяща нещо сладко вместо това. Методът работи при една подгрупа от хора и беше сред подходите, които ми преподаваха по време на ординатурството ми, но както показаха изследванията на моята и други лаборатории, то може и да не изкорени самия копнеш. Принката на навика си остава непокътната, но поведението просто се пренасочва към нещо по-здравословно. Добре, де, по можем да поспорим доколко здравословни са сладкишите, но схващате идеята. Тъй като примката на навика все още си е там, е по-вероятно да се върнете към стария си навик в някакъв момент в бъдещето. Това също така е стратегия, предлагана за употреба при справяне с стреса и тревожността. Когато сте тревожни, разсейте се, като гледате сладки снимки на кученца в социалните медии. Един от хората, използващи нашето приложение за тревожност, дори програмирал бот, който да му препраща снимки на кутрета, за да не му се налага да ги търси. Можел просто да отвори акаунта си в Туитър и да разполага с безкраен запас от снимки на кутрета, които да разглежда. Това не облегчило тревожността му, нито му помогнало да спре да отлага. А и както ще видите в час три, мозъците ни започват да се изморяват от тези тактики. Противонавикова стратегия 3. Променете средата си. Ако сладоледът ви изкушава, не дръжте цели кутии от него в фризера. Отново напомням, че тази стратегия ангажира пакосливия нов мозък. Няколко лаборатории, проучващи промяната средата, са установили, че хората с добър самоконтрол са склонни да структурират живота си по такъв начин, че изобщо да не им се налага да вземат решения, свързани с самоконтрола. Две шест Придобиването на навика да спортуват всяка сутрин или да си купуват здравословна храна в супермаркета превръща поддържането на добра форма и готвенето на питателна храна в рутина, затова е повероятно те да се вкоренят. Тук има две спънки. Едно, първо, наистина трябва да придобиете навика да действате по здравословен начин. И, две, когато се подхлъзнете, защото мозъкът ви е запечатал старите ви навици много по-силно от новите, сте предразположени да се върнете към стария си навик и да заседнете там. Наблюдавам това през цялото. Време е в клиниката си. Пациентите ми изпробват тази стратегия известно време, но отново започват да пушат, да пият или да употребяват наркотици, изненадващо трудно е да избягвате да шофирате по край магазини за алкохол, освен ако не се преселите на остров без алкохол, в пустинята или Фута. Това е и причината фитнес-клубовете често да предлагат намаление за членове в началото на годината. Те знаят, че ще се запишете, ще ходите няколко седмици, ще пропуснете няколко дни, когато студено или вали, ще спрете да ходите изобщо и накрая просто ще оставите оборудването им на мира, за да повторите ритуала през ануари следващата година, когато се почувствате виновни, че не сте в добра форма. Как работи промяната на средата по отношение на тревожността? Няма как да не държите тревожност в фризера или да избягвате магазина за тревожност, за да не се изкушите да си изберете един от нейните 31 аромата на път към дома след тежък ден в службата. Колкото и добре да звучи да си създадете зона, свободна от тревожност в дома ви, тревожността все пак ще ви връхлети. Противонавикова стратегия 4 – осъзнатост Джон Кабадзин е може би най-известният западен експерт по осъзнатост. Докато бил на безмълвен медитативен ретрит в края на 70-те години на XXF, му дошла идеята да разработи и да подложи на тест 8-седмична програма за осъзнатост, която да може да се преподава и изследва в медицинска среда. Така се родило намаляването на стреса чрез осъзнатост, НСЧО. През следващите четири десетилетия НСЧО се превърнал в най-известния и изучаван курс по осъзнатост на планетата. Дефиницията на Кабадзин за осъзнатост е «Осъзнаването», което възниква чрез фокусирането на вниманието върху настоящия момент умишлено и без осъждане. На практика Кабадзин посочва два аспекта на преживяването – осъзнаване и любопитство. Нека да се задълбочим малко в това. Спомняте ли си как стария мозък реагира на положителен и отрицателен стимул, за да определи какво да направи, а после е изключително добър в превръщането на това поведение в навик? Ако не осъзнавате, че правите нещо по навик, ще продължите да го правите по навик. Кабадзин описва това, сравнявайки го с функциониране на автопилот. Ако сте карали по едно и също шосе хиляди пъти, пътуването, става доста привично за вас. Склонни сте да се разсеевате и да мислите за други неща, докато шофирате понякога до толкова, че дори не си спомняте как сте се прибрали до дома от работа. Това вълшебство ли е? Не, това е навик. Изграждането на осъзнатост ви помага да разкриете какво се случва в стария ви мозък. Можете да се научите да разпознавате примките на навиците си при задействането им, вместо да се пробуждате накрая, когато почти сте катастрофирали с колата. Веднъж щом осъзнаете примките на навиците си и кога карате на автопилот, можете да станете любопитни към това, което се случва. Защо правя това? Какъв е бил спосъкът за това поведение? Каква награда получавам всъщност? Искам ли да продължа да го правя? Отначало може да ви прозвучи странно, но любопитството е ключов подход, който, когато съчетан с осъзнатост, ви помага да промените навиците си взаимовръзка, подкрепена от изследвания в моята и в други лаборатории. А любопитството може да се превърне в огромна награда само по себе си. Спомняте ли си последния път, когато сте били любопитни за нещо? Тази емоция създава много приятно усещане, дава сигнал на стария ви мозък, че това е по-добро от някой бърз прилив на захар, последвано от тонове вина. Да стои извън режим, навик освобождава новия мозък да прави това, което прави най-добре, да взема рационални и логични решения. Кои условия смятате, че ще улеснят промяната на даден навик, когато се осъзнаете насред поглъщането на цяла котия сладолет, изпълнени с срам и самоосъждане, или когато просто съзнаете дадено поведение и после проявите любопитство към него и започнете да картографирате какво всъщност прави умът ви? Това любопитство е ключов фактор да сте отворени и възприемчиви към промяна. Доктор Карл Дуек, изследовател Станфурдски университет, Говореше за това още преди години, когато са постави фиксираните и ориентираните към растежа на гласи на ума, 2-7 когато сте заседнали стари примки на навика, включително това да се самоосъждате, вие не сте отворени за растеж. Моята лаборатория дори е картографирала част от мозъка, свързана с това. Научните изследвания на осъзнатостта са все още в ранен стадий, но работата в тази област е довела до някои устойчиви открития. Проучванията на множество Лаборатории са стигнали до извода, че осъзнатостта се прицелва специално в ключовите връзки на ученето чрез възнаграждение. Моята лаборатория, например, откри, че обучението по осъзнатост е ключово при оказването на помощ на пушачите да разпознаят примките на навика си и да успеят да отделят непреодолимия си подтик от самото пушене. С други думи, пациентите могат да забележат нуждата. Да проявят любопитство за това как усещат в тялото и ума, си и да продолеят, вместо да палят цигара по навик. Разкъсването на тази примка на навика доведе до пет пъти повече хора, отказали се от тютенопушенето, отколкото настоящият златен стандарт в лечението му 2.8. Моята лаборатория откри някои забележителни промени в обичайното поведение, когато хората се научат да разбират процеса на примката на навика и да прилагат техники за осъзнатост. Да свикна да обръщат внимание, доведе до промяна в поведението им не само по отношение на тютюнопушенето, но и при проблеми с храненето и дори, както видяхте от клиничните ни проучвания, със самата тревожност. Виждал съм това да работи по неоспорим начин и в собствения ми живот. Има едно следствие от максимата «колкото по-малко знаеш, толкова повече говориш», за която споменах в началото на книгата. Не действай безцелно, просто остани с това. Това е прост и мощен парадокс, който има огромен ефект върху мен както в лично, така и в професионално отношение. Ако мой пациент стане тревожен или го обхване безпокойство, докато в кабинета ми, което може да стане дори само защото ми е разказал някаква минала случка или обсъждаме предстоящо събитие, аз мога да прихвана тази социална зараза и също да се разтревожа. О, не, това е сериозно. Ще успея ли да му помогна? Защо? Първо, ако тръгна да пропадам в тази заешка дупка на тревожността и префронталният ми кортекс започне да се затруднява да мисли, мога по навик да реагирам на собствената си тревожност и да се хвърля да поправим пациента като начин да накарам собствената си тревожност да отмине. Разбира се, това обикновено води до влушаване на нещата, тъй като тогава пациентът ми не чувства, че съм го разбрал добре или пък това наистина не е добро решение, защото не сме стигнали до коренната причина, която го прави тревожен, понеже неволно. Сме се фокусирали върху мен. Максимата не действа и безцелно, просто остани с това. Също служи и като важно напомняне, че дори само присъствайки напълно, аз върша работата. С други думи, да съм там и да слушам задълбочено пациентите си често е най-доброто, което мога да направя за тях в момента, да бъда емпатичен, да разбирам и да се свързвам. В крайна сметка харесвам тази максима и защото тя ми напомня, че моят волев инстинкт, който е да направя нещо, сам по себе си е примка на навика, добронамерен, но науместен. Мога просто да наблюдавам. Наблюдаването е наистина единственото необходимо действие и по ирония на съдбата най-ефективното. Готови ли сте за следващия въпрос, върху който да помислите при своето картографиране на навиците, свързани с тревожността и с други неща? Ако това не е първият ви опит да промените даден навик, върнете се обратно и си припомнете всички различни противонавикови стратегии, които сте опитали през годините. Кои са проработили? Кои са се провалили? Дали вашите успехи и провали съвпадат с това, което знаете за начина, по който работи мозъкът ви и по специално за ученето чрез възнаграждение? Ако сте нови в играта на промяната на навици, значи сте в добра позиция, защото не сте си сградили Лоши навици по край това да се опитвате да промените лошите си навици, те е стратегии, които са се проваляли, но вие ги повтаряте отново и отново. Не се отклонявайте и продължавайте да картографирате примките на навиците си. Обърнете внимание на импулса да се намесите и да ги поправите и картографирайте това като примка на навика. Напредвайте методично. Глава 7 Историята на Дейв, част 1 при първата ни сесия моят пациент Дейв, това не е истинското му име, ми каза, че през последните една-две години започнал да получава панически атаки на магистралата. Както си карал, без да мисли за нещо конкретно, в главата му изкачала мисълта колко опасно е да шофира със 100 км в час в колата си. Аз се намирам в голям снаряд, който лети по магистралата, така описа той чувството. Паническите атаки са влушили толкова много че Дейв изобщо спрял да шофира по магистралата. За съжаление, паническите му атаки не се ограничавали до шофирането. Една вечер, когато бил на суши ресторант с приятелката си, го връхлетяла. Внезапната мисъл, че може да е алергичен към риба. Толкова се разтревожил, че трябвало незабавно да напуснат ресторанта. В рационално отношение той знаел, че това е лудост, не бил алергичен към риба и нямало вероятност да е развил нова алергия въпросната вечер. Но мислещият му мозък нямал никакъв шанс срещу глас в главата му, това не подлежи на обсъждане. Опасност. Тръгваме си веднага. Дейв ми разказа, че не може да си спомни време, в което да не е бил тревожен още от детството си. На 20 и няколко години се опитвал да се успокоява с алкохол, който го карал да се чувства по зле, изписали му лекарства, но твърде много се страхувал да ги взема, срещал се с психолози, терапевти и дори с хипнотизатор, но както се изрази той, нищо не проработи. После Дейв ми разказа, че един от основните му механизми за справяне с тревожността бил яденето. Тревожността го карала да изяде нещо, а храната временно притъпявала самата тревожност или го разсейвала от нея. Тази принка на навика да прияжда довела до огромно покачване на теглото му. А заради напълняването Дейв вече имаше високо кръвно налягане, омазнен черен дроб и тежка сън на апнея. Спусък – тревожност. Поведение – ядене. Резултат – разсеяване от тревожността за няколко минути. И така, ето го тук. На 40 години, с генерализирано тревожно разстройство, паническо разстройство и значително наднормено тегло. Тревожността му се беше влушила толкова много, че Дейв често бил твърдо ужасен дори да стане от леглото си. До момента, в който се срещнах с него, той вече трескаво търсеше нещо, каквото и да е, което да му помогне да направи пробив и да достигне светлината. При неговото първо посещение в клиниката ми аз извадих един бял лист и написах думите Спусък, поведение и награда под формата на триъгълник, със стрелки, сочещи от Спусък към поведение, после към награда и след това обратно към Спусък. Подбутнах го към Дейв през бюрото и го попитах, правилна ли е тази рисунка? Дали една изпълнена с страх мисъл, Спусък, като например, О, може да съм алергичен към риба, те принуди да напуснеш или да избегнеш ситуация поведение което те накара да се чувстваш по-добре, награда? Да, каза Дейв. Дали това е създало специфични примки на навика, които мозъкът ти мисли, че са за твоята безопасност, но всъщност подхранват тревожността и паниката ти? Накратко казано, е точно така, отвърна той. Само за няколко минути двамата с Дейв бяхме картографирали как системата за оцеляване в мозъка му е била отвлечена, за да превърне живота му в се, безпирен цикъл от тревога и безпокойство. Тревогата отключваше безпокойство и избягване, които отключваха още повече тревога и избягване. На това отгоре неговият механизъм за справяне чрез ядене му навличаше затластяване и високо кръвно налягане. Изпратих Дейф у дома с една простичка цел – картографирай примките на навиците си да се тревожиш. Кои са твоите спосъци за тревожност? Какви са поведенията ти? Какви са наградите ти? Исках той да ги види всичките, а после да разбере какво получава от тези поведения. Последната част беше особено важна. Нашите мозъци създават примки на навика посредством учене с възнаграждение. С други думи, ако едно поведение е възнаграждаващо, ние се научаваме да го повтаряме. За мен беше ясно че се беше научил да избягва плашещи ситуации и да преяжда от стрес, защото това беше възнаграждаващо. А тези награди, въпреки че бяха ирационални и абсолютно безполезни в дългосрочен план, го държаха заседнал в неговите примкина. Навика Това, доколко възнаграждаващо е дадено поведение, определя и затвърждава бъдещите поведения, а не поведението само по себе си. Друг начин да обясни нещата е, че самото поведение е помаловажно от резултата от него, ако въпросът беше просто да се идентифицира поведението и после да се каже на човека да спре да го повтаря, аз нямаше да имам работа. Просто спри да го правиш никога не е достигало статут на девиз и за това си има причина. След години наред изследвания и клинична практика аз съм дълбоко убеден, че волята е по-скоро мит, отколкото реален умствен мускул. Причината да използвам историята на Дейв е следната. Това е добър пример за простотата и важността на картографирането на нашите примки на навика. Не отнема много време и не е нужен час при психиатър или психоаналитик. Нужна е само осъзнатост, а тя е безплатна. Например, ако сте на голяма работна среща и примката на навика вие да говорите, без да изчакате реда си, можете да видите какво се случва, когато я картографирате в ума си, преди да се намесите, спусък, минава ви мисълта, имам страхотна идея. Поведение – да прекъснете говорещия и да изтърсите. Резултат – нарушавате хода на срещата. Ще се върнем към историята на Дейв по-нататък, за да добиете представа за неговия прогрес с помощта на картографирането и работата с ума, по същия начин, както вие се учите да работите със собствения си ум. Примките на навика, свързани с тревожността или с друго, ви контролират, докато не ги видите ясно. Първата стъпка, за да си върнете контрола, е просто да им обърнете внимание и да ги картографирате. Всеки път, когато направите карта, вече не сте до такава степен на автопилот и започвате да си възвръщате контрола, защото виждате на къде сте се запътили. И все пак, може би малко тревожност помага. Нашите мозъци са удивителни в правенето на асоциации. Това е начинът, по който се учим. Асоциираме тортата с нещо вкусно и приятно и после, когато видим торта, автоматично я изяждаме. Ако получим хранително отравяне в ресторант, бързо се научаваме да избягваме това заведение. Всъщност асоциацията между този ресторант и прилушаването може да бъде толкова силна, че да ни се повдигне дори само ако минем по край мястото. Но този вид интелигентност стига само до тук. Табелата на Ресторанта не отровна сама по себе си, но се научаваме да асоциираме в ума си с знак, не влиза и тук. А нашите умове, тъй като са отлични машини за асоциативно научаване, лесно могат да направят фалшива връзка между тревожността и доброто представяне. Моят ментор за докторската ми дисертация, доктор Луис Емулия, ме научи на фразата «Вярно, вярно, но без връзка». Това беше неговото напомняне да проверявам веригата на причинно-следствените връзки, когато правя експерименти в лабораторията. С други думи, ако изучавах поведение или процес X и забележих да се случва Y, трябваше да докажа на себе си, на ментора си и на света, че X причинява Y, X можеше да се случва, вярно. Y можеше да се случва по същото време или веднага след това, вярно. Но това не доказваше, че X причинява Y. Нашите умове правят това през цялото време. Един от любимите ми примери са професионалните играчи на бейсбол, подготвящи се да батират. Всеки път те минават през различни ритуали, ровят с крака определен брой пъти, докосват шлема си на конкретно място и тъна множество играчи са асоциирали тези специфични поведения с успеха. Направи X, Y и Z и е по-вероятно да улучиш топката. Наистина е, че те могат да извършат ритуала «Вярно» и да ударят топката «Вярно», но нищо не доказва че двата факта са свързани. Разбира се, много от нас свързват по същия начин тревожността с успеха. Когато преподавам на семинар, почти без изключение след това някой идва при мен и обадено заявява, о, колко обичаме обадеността, че никога не би стигнал там, където сега, без тревожността да го движи. Чувам това и в клиничната ми програма за борба с тревожността. Един човек, например, описа нещата така. Аз всъщност започнах да отдавам успеха си на своята тревожност. Справях се много добре в училище и смятах, че тревожността ми ме мотивира да успявам, затова дълбоко себе си се страхувах и дори не желаях да се освободя от нея. Друг коментира: Чувствам се по същия начин. Бурях се, че ако се освободя от тревожността си, ще загубя капацитета си да се принуждавам да работя толкова здраво. В тези дискусии, било с пациентите ми или с студенти на семинари, почти чувах моя ментор главата си. Дали това е вярно, вярно, но без връзка? Питаше ме гласът на Лу. После започвах да обяснявам, че. Корелацията не се равнява на причинно-следствена връзка. След това се впусках в изследване на техния опит, за да им помогна да определят дали са правили фалшива асоциация между чувството за тревожност и доброто представяне. Едно удивително наблюдение, което направих, е колко привързани са хората към идеята, че тревожността е от основно значение за успеха. Обсъждах това с Каролайн Сътън, редакторката на книгата ми, и тя каза нещо стряскащо, което почувствах като истина – хората обгръщат в романтика тревожността и наклонена черта или стреса си. Носят ги като медал, без който биха били по личности, или още по зле бих изгубили чувството си за цел. За мнозина стресът се равнява на успех. Тя се изрази така – ако си стресиран, значи имаш някакъв принос. Ако не си стресиран, значи нищо не вършиш. Тази представа, че трябва да сме поне малко тревожни, за да се справяме добре, е била обгърната в романтика и в изследователската литература. През 1908 г. когато областта на психологията едва прохуждала, два миследователи на животинското поведение в Харвард Робърт Йеркс и Джон Дотсън публикували доклад. Узаглавен – Отношението между силата на стимула и бързината на формирането на навика 2.9. В този ръкопис сте описали интересно наблюдение, че японските мишки джуджета заучават дадена задача по-ефективно, когато получат умерен електрически шок като негативен стимул, в сравнение с слаб или много силен шок. Те заключили, че за да учат най-ефективно, животните се нуждаят от някакво ниво на възбуда, но не и прекалено високо. През следващия половин век този доклад се споменал само 10 пъти, но в 4 от цитиращите го статии тези открития били описани като психологически закон, сега вероятно запечатан за вечни времена в интернет като закон на Йеркс или крива на Йеркс Дотсън, 3.0. В доклад, публикуван през 1955 година, роденият германия британски психолог Ханс Айзенг изказал мнение, че Законът на Йеркс Дотсън няма как да е верен по отношение на тревожността. Той предположил, че повишената възбуда може да подобри представенето при изпълнение на задача. 3 едно две години по-късно. 1957 година, един от бившите дипломанти на Айзенк, Плъброд Хърст, тогава работещ като изследовател в Лондонски университет, публикувал доклад със смелото. Заглавие Емоционалността и законът на Йеркс Дотсън. В него той съобщавал, че задържането на главата на плъх под вода, те е лишаването му от въздух, за все по-дълги периоди от време, което той описал като мярка за интензитет на наложената мотивация, повишавало скоростта на плуване на плъха до определено ниво, след което тя отново спадала леко, три-две, използвайки термините мотивация. Възбуда и тревожност като взаимнозаменяеми, той смело заключил. От тези резултати става ясно, че законът на Йеркс Дотсън може да се приеме за потвърден. Чудя се. Дали се е замислил, че може би плаховете, чието глави били държани под вода най-дълго, са се опитвали просто да си поемат въздух за момент, преди да започнат да плуват? От проучвания, включващи японски мишки джуджета и давещи се плъхове, кривата тревожност наклонена черта представяне с форма на обърнато ю или с форма на звънец, получила психологическо оправдание за съществуването си, малко тревожност е добра за представянето, но много не чак толкова. Да прескочим половин век напред, когато прегледът на психологическата литература, отнасяща се до стреса и представенето в работата, установи, че само 4% от докладите подкрепят кривата с форма на обърнато йо, докато 46% откриват отрицателно линейно съотношение, което на практика означава, че каквито и да било нива на стрес възпрепятстват представенето, три-три въпреки тези ясни разлики подяволите дяволите данните свръхгенерализираният. Закон на Яркс Дот съм вече се бил превърнал в общоприят, може би дори. Достигайки митичен статус в днешни дни, което си личи от очевидна експоненциалния ръст на броя цитирания, по малко от 10 през 1990 година, по малко от 100 през 2000 година и над 1000 десетилетия по-късно. Тревожността като медал на ревера, като основен компонент от компетенцията на работа, като идентичност, която възприемаме, благодаря на Бога за тревожността си. Къде бих бил без нея, може би съчетана с естетиката на един псевдонаучен обяснителен модел, кривите с форма на звънец с последен писък, е довела до нежелание да се преоцени това обяснение не само от терапевтите, някои от които са написали цели книги, основани на това условие, но също и от пациентите и от обществото. Ако съществува глас в ума ви, който ви казва, че тревожността е хубаво нещо, сега е моментът. Да започнете да изследвате дали тази причинно-следствена взаимовръзка е реална. Дали тревожността винаги ви кара да се представяте добре? Постигали ли сте неща, когато не сте били тревожни? Може би не сте готови за това, но ще го кажа въпреки всичко. Не смятате ли, че тревожността изсмуква енергията ви, затруднява мисленето ви и понякога ви пречи да се справяте добре? Ах! Вярно! Като доказателство, дали олимпийските спортисти и професионалните музиканти ви изглеждат нервни, когато се представят превъзходно? Намек. Изгледайте стари клипове на някоя игра, в която Майкъл Джордан е отбелязал 60 точки, и забележете къде е езикът му. Вижте изпълнението с Сноуборд за златен медал на Клой Ким на хълфпайп по време на зимните олимпийски игри през 2018 година, или пък хвърлете едно око на широката усмивка на Юси Имболт докато отнася конкуренцията на 100 метра спринт. Докато напредвате с промяната на който и да било навик, свързан с тревожността или някакъв друг, не се старайте на всяка цена да откриете всички спосъци. Когато картографирате вашите примки на навика, често можете да заседнете, ако се съсредоточите върху спосъците, и да изгубите от поглед какво реално ви помага да ги промените. Това обикновено се случва, когато хората се съсредоточават твърде много върху това, защо изобщо са попаднали в тази или онази примка на навика. Сякаш ако се върнат назад и следват чрез психоанализа всичките си рождени дни, за да разберат как са заобичали торта, по някакъв чудодеен начин ще разрешат проблема си да се нахвърлят върху всяко парче торта, попаднало в полезрението им. Дори и да знаете защо нещо се е превърнало в навик, това няма да го промени като по магия в настоящия момент. Всъщност, спосъците са най-маловажната част от примката на навика. Ученето чрез възнаграждение не се основава на спосъците, затова е и наречено така. Ето къде е заровено кучето. Не се притеснявайте, ще стигнем и до там в част две. За сега продължавайте да картографирате собствените си примки на навика. Глава 8. Няколко думи за осъзнатостта. А повторим дефиницията за осъзнатост на Джон Кабадзин. Осъзнатостта е осъзнаването, което възниква чрез фокусирането на вниманието върху настоящия момент, умишлено и без осъждане. Ако си спомняте, старият ни мозък. Реагира на позитивни и негативни стимули, за да реши какво да направи, а след това е много добър в превръщането на тези поведения в навици. Това се случва предимно несъзнателно. Ако не осъзнаваме, че правим нещо по навик, ще продължим да го правим по навик. Това е частта автопилота, за която говорихме в глава 6. Ние обаче можем да станем по-осъзнати за тези навици, докато се случват. Осъзнатостта ни помага да направим именно това, да обърнем внимание, за да можем да наблюдаваме пещерните си мозъци в действие. Хората често се объркват по отношение на връзката между осъзнатостта и медитацията, дали са едно и също нещо, или се различават. Един прост начин да се визуализира това е като се използва диаграма на ВЕН, в която осъзнатостта е голям кръг, а медитацията е по-малък кръг вътре в него. С други думи, медитацията попада в категорията на начините да се научим на осъзнатост. Не е нужно да медитирате, за да сте осъзнати, но медитацията помага да сте все по-будни за това, което се случва в момента. Тя е като фитнес за мозъка ви, позволяващ да изградите и подсилите мускулите си за осъзнатост. Осъзнаването също така ви помага да обръщате внимание на спосъци и автоматични реакции. Това излиза далеч отвъд притесненията и тревожността, свързана с примките на навика. Всъщност, то се отнася до всичко, на което реагираме. Едно предупреждение. Има много дезинформация, която твърди, че осъзнатостта е специално, нетревожно състояние на ума или просто техника за релаксация. Често наблюдавам това при пациентите от клиниката ми. Колкото повече се опитват да прочистят ума си от тревожни мисли или да се измъкнат от тревожността чрез мислене, толкова по-тревожни стават. Най-обичайното неразбиране се обобщава от един въпрос, който често ми задават, когато преподавам по или когато запознавам пациентите си с идеята за осъзнатостта. Как да отърва мозъка си от мислите, това погрешно намеква, че целта на медитацията е да се изпразни умът. Късмет с това, опитвах се 10 години, докато фланелките ми подгизваха от пот посред зима по време на дълги, безмълвни медитативни ретрити, но това не проработи. Също така прекарах по-голямата част от обучението си в медицинския колеж и ординатурството си, опитвайки се да запълня мозъка си догоре сколкото колкото е възможно повече информация. Защо бих искал да го изпразня? Осъзнатостта не се отнася до това да спрем, да изпразним ума си или да се отървем от нещо. Мислите, емоциите и физическите усещания са това, което ни прави хора. Също така и мисленето и планирането са жизнено важни умения за освояване. Ако не бях състояние да използвам мислещия си мозък, за да съставя ясна клинична история и да поставя точна диагноза, нямаше да мога да осигуря добра грижа за пациентите си. Поради тази причина, вместо да променяме или да се отървем от мислите и чувствата, които съставят преживяването ни, осъзнатостта се отнася до това да променим нашата връзка с тези мисли и емоции. Това обаче далеч не е лесно. Всъщност едно проучване в Харвард от 2010 година показва, че ние сме заети с мислене и поточно точно на ума, през около 50% от будното време в живота ни, 3-4 това е доста време за каране на автопилот. Тъй като това състояние на ума е толкова обичайно, то не може да бъде измерено в мозъка. Съществува дори мрежа от региони, наречена мрежа за пасивен режим на работа на мозъка МПРРМ. МПРРР. Открита от Марка Рейкъл и екипа му във ва Вашингтонския университет в Сейнт Луис. Тя била наречена мрежа за пасивен режим, защото към нея се обръща умът ни, когато не е ангажиран със специфична задача. Трипет. пет се активира, когато умътни блуждае, блужда е, мислейки за неща в миналото или в бъдещето, впринчен в повтарящи се мисловни модели като размишления, тревожност или други силно емоционални състояния, а също и когато изпитваме непреодолимо желание за различни вещества. И за добро или лошо? Ние се връщаме по подразбиране към мисли и спомени за неща, свързани с нас. Съжаляваме за постъпки в миналото, тревожим се за събития, предстоящи в бъдещето и тъна. Част от мъпаръръма, наречена заден цингуларен кортекс, зъцка, свързва заедно група от други мозъчни региони. Зъцъка е интересен, защото се активира, когато хората видят снимки, които им напомнят за техните пристрастявания или пък представляват спосъци за тях. 36 например, при хората, пристрастени към кокаина, за цъка светва при сигнали за кокаин, като снимка на няколко линии кокаин върху гледало, при хората, пристрастени към никотина, при сигнали за тютюнопушене, например, снимка на пушещ човек, а при пристрастените към хазарта, при сигнали за хазарт, като снимка на човек, играещ на рулетка. На практика, за цъка направи избухва. Когато ни обземе непроодолимо желание за нещо или пък попаднем в други типове опорити примки на мисловни навици като неспирното размишляване, съсредоточаване върху нещастието ни и непрестанно мислене за него, което е запазена марка за депресията и тревогата. Опоритите мисли означават просто да мислиш за едно и също нещо отново и отново, тревогата е емблематичен пример за това. За да се уверя, че концепцията ви е ясна, ще ви дам някои примери. Примка на навика за непреодолимо желание. Спусък. Виждате торта. Поведение. Изяждате резултат. Чувствате се добре. Примка на навика за безспирно размишляване. Спусък. Чувствате се изтощени. Поведение. Мислите колко за да се чувствате, как никога няма да свършите нищо и тъна резултат. Чувствате се още по-депресирани. Примка на навика да се тревожите. Спусък. Поглеждате списък с недовършени неща за правене. Поведение – притеснявате се, че не ги довършвате. Резултат – чувствате се тревожни. Като странична вметка – депресираните. Хора – изглежда – са толкова добри в примките на навика на персеверативното мислене, че две трети от тях отговарят също и на психиатричните диагностични критерии за тревожни разстройства. Тази прилика между депресията и тревожността е пример за примки на навика, свързани с персеверативното мислене, което на практика е извън контрол, то се самоподхрамва. Защо се случва това? Едно проучване на Яел Емил Грам и колегите и от Еврейския университет подсказва, че ако дадено настроение ни е познато, това допринася да останем в него. Триосем, когато сме тъжни или тревожни през цялото време, тази тага или тревожност ни става позната място към което гравитираме, нещо като сутрешен ритуал или редовен маршрут до работа. Всяко отклонение ни се струва непривично, може би плашещо и дори провокиращо тревога. От гледна точка на оцеляването това има смисъл, ако се движим и с непозната територия, трябва да сме на штрек, защото все още не знаем дали е безопасна или не. Не забравяйте, че не всички навици са лоши. Те стават лоши само когато ни препъват или ни забавят, вместо да ни помагат да се движим напред. Можем да се идентифицираме толкова силно с си примки на навика, че те да се превърнат в наша идентичност, в това, кои смятаме, че сме. Същност една дама, която участва в тестването на програмата ми «Анлайн Динган Заяти на ранен етап», ми написа следния имейл. Има ли някаква разлика между начина, по който човек би подходил към справянето с тревожността от типа «Имам тревожна мисъл» и от типа «Тревожна съм». Уча се да използвам техниките достатъчно добре, за да работя с рефлексивен тип епизоди тревожност, възникнала след натоварен ден, стрес от пропуснат краен срок, от бъдещо събитие. Това, с което се затруднявам, е типа тревожност, която идва от начина, по който възприемам себе си, и привидно непробиваемата обвивка от вида «Аз не съм достатъчно добра», в която обгърнат той. Това е тревожност, пропила се дълбоко в костите ми. Тя чувстваше, че тревожността е част от самата нея, това усещане я беше проникнало до степен, в която не можеше да се разграничи от него. Ако ние, изследователите и клиничните психолози, можем да открием и да разберем връзките между поведението на хората и това, което става в мозъка им, значи можем да намерим начини. Точно и прецизно да се прицелим в подлежащите механизми, за да имаме по-голям шанс да помогнем на хората да постигнат истинска и трайна промяна. За мен като клиничен психолог персеверативното мислене вероятно е най-големият проблем, препъващ пациентите ми. Най-често този тип мислене е оставил дълбок отпечатък в мозъка им до степен, в която те са се идентифицирали с навиците си. Аз съм пушач наклонена черта К, аз съм тревожен наклонена черта Жна. Тъй като капаните на навика на персеверативното мислене, изглежда, са ясна и актуална опасност за пациентите ми и осъзнатостта може да помогне. Като изследовател аз бях мотивиран да ги следвам и с основи по научен път. На теория осъзнатостта и медитацията ни помагат да осъзнаем персеверативното мислене. Вместо да засядаме в повторяем модел на мислене, ние можем да забележим, че сме заседнали и да се измъкнем от него, създавайки междувременно нови и по-позитивни навици. Ще разгледам по-дълбоко спецификите как да постигнете това в следващите глави. Мъпаръръм се активира когато изпаднем в персеверативно мислене или изпитваме непреодолимо желание за нещо. Тъй като на теория осъзнатостта би трябвало да помага на хората да не попадат в тези примки и да им позволи да не се идентифицират толкова силно с мислите си, нашата хипотеза беше, че тя може да има положителен ефект върху тази мозъчна верига. При първото ни проучване използвахме адреномагнитен томограф, за да сравним мозъчната активност при хора, които никога не бяха медитирали. С тази приопитни в медитацията участници. Дадохме инструкции на новаците как да е медитират, а после помолихме и двете групи да е медитират, докато са скенера. И ето го и резултата. Само четири мозъчни области показаха различна активност при медитиращите в сравнение с немедитиращите, като две от тях бяха основните области, свързани с МПРРМ 3.9 и да, мпрм беше много по-неактивна при опитните медитиращи. Това беше ново откритие в тази област. Затова повторихме експеримента, за да се уверим, че резултатите са надежни. Оказа се точно така. Дори направихме няколко експеримента с неврологично обратна връзка в реално време, за да се уверим, че деактивирането на МПРРМ, което наблюдавахме, беше в съответствие с субективното преживяване на участниците да наблюдават. Мислите, емоциите и непреодолимите си нужди, вместо да бъдат завладени от тях, 4-0. Но реалното доказателство, че идентифицираме и вземаме на прицел специфични невронни мрежи, идва единствено, когато успеем да ги сравним с поведенчески промени в реалния свят. В лабораторията ми търсехме начин да разберем дали можем да използваме основано на приложение обучение за осъзнатост, за да помогнем на хората да спредъпушат, и дали това ще промени мозъчната активност в МПРРМ, при това проучване се фокусирахме специално върху зъцка. Получихме финансиране от националните здравни институти, за да направим изследване, в което се равнихме нашето приложение, Крейвинто, които копнея е да спра, с приложението на националния институт по онкология, Evident как да спрем, което използва други стратегии, които не включват осъзнатост, като например подаване на здравна информация. Сканирахме мозъците на участниците, преди да получат лечение, а после още веднъж месец по-късно. За да видим дали промените в мозъчната активност на ЗЦК могат да прогнозират доколко те ще бъдат в състояние да се откажат от тютюнопушенето, 4.1. Открихме подчертана взаимовръзка между намаляването на активността на ЗЦК в групата, която използваше нашето приложение, но не и в групата, която използваше приложението на Националния институт по онкология. Открихме, че нашата теория, а именно че осъзнатостта ще промени мозъчната активност и ще се окаже свързана с клиничните резултати, беше вярна. Това е страхотен пример за типа транслационни изследвания, които учените и клиничните психолози наричат от лабораторията до болничното легло. Целта е идеите, концепциите и основните изследователски въпроси да се превърнат в лечения, които да доведат до промяна в поведението при ситуации в реалния свят. Тук е нужна още работа, и по-конкретно необходими са широкомащабни проучвания, които да проследяват дългосрочните резултати. Но сега ние можем да проведем тези видове проучвания, след като имаме по-добро механично разбиране за това как действа осъзнатостта. Това разбиране вече може да обясни защо обучението по осъзнатост работи най-добре при депресия и тревожност, то взема на прицел именно този споделен елемент на персеверативното мислене. Депресираните хора Размишляват над отрицателните неща от миналото. Тревожните хора размишляват над страховете за бъдещето. Независимо от съдържанието, минало наклонена черта бъдещо, осъзнатостта се включва, за да помогне за разпадането на процеса на персеверативното мислене до такава степен, че Националната здравна служба във Великобритания е възприяла един тип обучение за осъзнатост – когнитивна терапия – базирана на осъзнаването, като лечение от първа линия за депресия. Да се надяваме, че тази глава ви е помогнала да разберете по-добре какво представлява осъзнатостта и как тя може да се прицели директно в принките на навика в мозъка ви. По-важното е, че можете да използвате тази информация, за да предприемете действия. Веднъж, щом сте картографирали основните примки на навиците си, вижте колко от тях можете да забележите през дения и пребройте колко пътите да успяват да достигнат до първите места на плейлиста в мозъка ви. Има ли специфични персеверативни примки, които можете да картографирате? Можете ли да преброите колко пъти биват пускани в ефир? Кои достигат до първите места в класациите? Глава 9 какъв е вашият личен тип осъзнатост? Едноклетъчните организми, като протозоите, имат прости бинарни механизми за оцеляване, те се придвижват към хранителните вещества и отбягват токсините. Морските голохрили имат малко по-служна нервна система, но пак се учат практически по същия начин. Възможно ли е голяма част от човешкото поведение да се дължи на подобна стратегия за оцеляване от типа «приближи се» или «избягвай»? Пред лицето на опасност или заплаха, например, вие може да се обърнете с лице към опасността и да се биете, да й обърнете гръб и да избягате или пък да замръзнете на място с надеждата, че това, което ви заплашва, няма да ви види или да ви подуши. Това е вашата реакция от типа Би се, бягай или замръзни автоматичният отговор, заложен във всички нас пред лицето на опасността. Спомнете си последния път, когато някой извика «Внимавай» или чухте силен гръм. Може сами да сте изненадали себе си с това колко бързо сте се махнали от пътя на връхлитаща кола. Залегнали сте, когато сте чули силен шум, или пък сте замръзнали, когато лампите внезапно са угаснали всичко това, без да имате нужда или време да помислите. В името на безопасността. Примитивните части на мозъка и нервната ви система, за щастие, се грижат за всичко вместо вас. Точно както няма полза да се опитвате да се отървете от лошите навици чрез размислене. Е рисковано да се опитвате да мислите, когато трябва да избегнете опасност, ако се налага да действате бързо. Мисленето е твърде бавен процес. Ако опасността е близо, вашата реакция трябва да е на равнището на рефлексите. Могат ли тези инстинкти да обяснят някои привични елементи от нашата личност? Преди няколко години нашият изследователски екип установи, че един наръчник за медитация от Вив, наречен «Път към пречистването», Описва колко много от нашите склонности, привични поведения и умствени личностни черти попадат в една от тези три категории – кошници бисе, се, бягай или замръзни 42. 2 Защо авторът на този наръчник си е дал труда да напише това? За да може да отправи персонализирани препоръки към хората, които са учили да е медитират и да променят привичните си модели на поведение. Това може би е едно от първите описания на нещото, което днес наричаме персонализирана медицина, нагаждането на лечението към фенотипа на индивида. Още повече, че авторът на наръчника не е имал достъп до съвременно оборудване, като например монитори за сърдечна частота и кръвно налягане или функционална магнитно-резонансна томография и електрокардиографи, които да измерват физиологията и мозъчната активност. Той е разчитал на това, което може да види например какъв тип храна еде човекът, как ходи и как се облича, и тъна. Ето как той описва метода в Ей път към пречистването. По позата, по действията, по храненето, по гледа и тъна, по типа състояния може да се разпознае темпераментът. Неговите наблюдения разделят поведенческите склонности в три общи категории, или кошници, които съвпадат изненадващо добре със съвременната наука. Кошница 1 – приближаване на, на черта битка. Кошница 2 – избягване на, на черта бягство. Кошница 3. Нито приближаване, нито избягване, замръзване. Нека да анализираме нещата. Представете си, че отивате на купон. Ако сте в кошница 1. Приближаване, може да се възхитите на чудесната храна, която се сервира, и радостно да започнете да общувате с приятели. Напротив, ако сте в кошница 2. Избягване, може да изразите на одобрение към храната или хората, които са поканени а по късно вечерта да започнете спор с някого за разни подробности или неточности по обсъжданата тема. Ако попадате в Кошница 3, нито приближаване, нито избягване, е по-вероятно просто да плувате по течението и да следвате другите. Наскоро нашата изследователска група изведе това още една стъпка напред. Открихме, че поведенческите склонности, описани в наръчника, Съвпадат доста точно с съвременните механизми на ученето чрез възнаграждение, приближаване наклонена черта битка, избягване наклонена черта бягство, замръзване. Хората в кошницата на приближаващите се, едно, може да са склонни да се мотивират повече от поведения, които са позитивно подсилвани. Хората в кошницата на избягващите, две, може да са склонни да се мотивират повече от негативно подсилвани поведения. Хората, които не попадат в нито една от двете кошници, 3) може да са по-скоро по средата, те не се привличат или отблъскват толкова много от позитивно или негативно подсилващите пътеки наклоне на черта склонности при приятни или неприятни ситуации, колкото станалите. Тези кошници съвпадаха толкова добре с настоящите научни данни, че направихме съвременно измерване и използвахме. Психометрични методи за изследване – за да валидираме нашия въпросник за поведенческите склонности, ВПС, на който всеки може да отговори, въпросите са само 13. Тест за поведенчески склонности Моля подредете следващите отговори по начин, който съвпада най-добре с обичайното ви поведение, а не с това, което мислите, че трябва да имате, или с начина, по който се държите в силно специфична ситуация. Трябва да дадете първия отговор, който ви хрумва, без да мислите, твърде много за въпроса. Запишете едно до отговора, който ви описва най-добре, последвано от две за втория ви избор и три за отговора, който ви импонира най-малко. Едно, ако трябва да планирам парти. Ще искам да е много оживено, с множество хора. Ще искам да дойдат само определени хора. Ще бъде в последната минута, свободна форма. Две, когато почиствам стаята си, аз. Се гордея, че и придавам страхотен вид. Бързо забелязвам проблеми, несъвършенства или мръсотия. Не забелязвам безпорядъка и той не ме притеснява. Три, предпочитам да направя жизненото си пространство. Красиво. Организирано. Творчески хаотично. Четири, когато работя, ми харесва да. Проявявам страст и енергия. Се уверя, че всичко е точно. Обмислям бъдещи вероятности наклоне наклонена черта, се чудя кой е най-добрият начин да продължа напред. Пет, когато разговарям с хора, може да им се сторя. Любвеобилен. Реалист. Философски настроен. 6. недостатъкът на стила ми на обличане е, че е декаденски. Скучен. Неподходящо съчетан и некоординиран. Седем, общото ми излъчване е жизнерадостно. Енергично. Безцелно. Осем, стаята ми е богато декорирана. Спретнато подредена. Разхвърляна. Девет, като цяло съм склонен да. Желая силно разни неща. Бъда критичен, но с ясна мисъл. Живея в собствен свят. Десет, в училище бях известен с това, че... Имам много приятели. Съм интелектуален. Съм мечтателен. Единаресът обикновено се обличам. Модерно и привлекателно. Спретнато и чисто. Небрежно. 12 създавам впечатление на. Любвеобилен. Внимателен и грижлив. Расеян. 13. Когато околните са ентусиазирани за нещо. Аз Скачам на борда и искам да участвам. По-скоро съм скептичен. Започвам да се отплесвам по странични теми. Сега съберете числата, за да получите приблизителен резултат за всяка от горните, средните и долните опции. Опцията с най-нисък резултат показва най-силната тенденция. Горна равно приближаващ се тип. Средна равно избягващ тип. Долна равноплуващ по течението тип. Например, ако имате резултат 18 за горната опция, 25 за средната и 35 за долната опция, имате много по-голяма склонност към приближаващия се тип. Можете да приемете ВПС и като тест за осъзнатост на личността. Надеждата е, че той може да ви помогне в ежедневния ви живот. Когато видите и разберете по-ясно ежедневните си поведенчески склонности, Можете да опознаете себе си и привичните си реакции към вътрешния и външния си свят. Можете също така да определите личностните типове на членовете на семейството си, приятелите и колегите си, за да можете да се научите да живеете и работите по-хармонично с тях. Да сте в по-добро съзвучие със своя тип личност, ще ви помогне и да надградите силните страни на своите привични склонности. Например, човек, демонстриращ предимно приближаващ се тип поведение, може да се справя добре в маркетинга и продажбите. Неизбягващ тип може да се възложи задача, изискваща високо ниво на прецизност и внимание към детайла, защото подобни личности обичат да се съсредоточават върху това да анализират нещата и просто процъфтяват в такива ситуации. А типът, който плува по течението, може да е най-добрият това да ражда творчески идеи по време на брейнсторминг или в началото на голям проект. Осъзнаването на привичните ви склонности ще ви помогне също така да израснете като личности и да избегнете ненужните тързания. Например, ако сте приближаваш се тип, можете да картографирате всички навици в живота си, при които сте склонни да минавате границата и при които липсата на мярка за нещо хубаво всъщност влушава нещата, например прияждане, проява на ревност в приятелствата и тъна. Ако спадате към избягващия тип... Можете да обърнете внимание на свързани поведения, като, например, да съдите твърде много себе си и околните, или да се съсредоточавате прекалено много върху точността за сметка на голямата картина. А ако сте от типа, който плува по течението, можете да се фокусирате върху осъзнаването на ситуации, в които се отдръпвате от вземането на решение и се съгласявате с другите, за да не причинявате конфликти. По-нататък има обобщения за всеки личностен тип. Не. Забравяйте, че това са склонности, а не етикети. Често хората имат една преобладаваща склонност, като в зависимост от ситуацията могат да клонят повече към една или друга склонност. Например, ние двамата със съпругата ми определено сме в кошницата на избягващите. Това може да обясни защо и двамата сме учени, обичаме да прекарваме времето си, поставяйки под въпрос представи и теории, като ги следваме и правим изводи. Като втора склонност, и двамата попадаме по-скоро в кошницата на приближаващите се, отколкото на плуващите по течението. Затова, ако някой от нас има трудности или лош ден, другият е склонен да се включи с оптимизъм и подкрепа, вместо да подхранва огъня на осъждането. Всъщност, осъзнаването на поведенческите ни склонности е помогнало на мен и на съпругата ми да видим по-ясно моделите на навиците си. Ако се случи съпругата ми да ми сподели случка с колега от работа и аз съм склонен да съдя този човек, тя деликатно може да насочи вниманието върху моята примка на навика да съдя, за да успея да се отстраня и да видя ситуацията по-ясно. Приближаващи се, вие сте склонни към оптимизъм и привързаност, може би дори сте популярни. Спокойни сте и мислите бързо в ежедневните си задачи. Повероятно е да ви привличат приятните неща. Влагате енергия в това, в което вярвате, и страстната ви природа ви прави популярни сред околните. Имате уверена стойка, вървите уверено. Понякога сте твърде жадни за успех. Копнете за приятни преживявания и добра компания. Избягващи, склонни сте да мислите ясно и да преценявате нещата. Интелектът ви позволява да имате логичен поглед и да идентифицирате недостатъците. Бързо схващате концепциите и сте склонни да бъдете организирани и подредени, докато същевременно вършите нещата бързо. Обръщате внимание на подробностите. Може дори да имате скована поза, тъй е ходите бързо и сковано. Понякога може да забелязвате, че сте твърдо осъждащи и критични. Може да ви възприемат като перфекционист. Плуващи по течението, склонни сте да сте разбрани и толерантни. Способни сте да мислите за бъдещето и да разсъждавате какво би могло да се случи. Мислите за нещата по дълбок и философски начин. Понякога попадате в капана на собствените си мисли и фантазии. Докато бленувате, понякога започвате да се. Съмнявате и да се тревожите. На моменти може да забележите, че се присъединявате към това, което другите предлагат, като може би се поддавате твърде лесно на убеждаване. Може да забележите, че не сте толкова организирани като другите и ви смятат за замечтани. Колкото по-добре разбирате как работи умът ви, толкова по-способни ще бъдете да работите с него. Колкото повече изследвате собствените си поведенчески склонности, толкова по-способни ще сте да се възползвате от силните си страни, както и да израствате и да се учите от моментите, в които вашите склонности ви препъват. Можете да приемате тези склонности като нещо, което ви помага да забележите капаните на навиците, в които е по-вероятно да попаднете. Това осъзнаване може да ви улесни много, когато преминавате през процеса на промяна на навиците си, защото, ако не забелязвате тези основни склонности, не можете да ги промените, не можете нито да се отървете от склонностите, които ви пречат, нито да използвате силните си страни. Една от пациентките в клиниката ми изрази това много добре когато попадала в принката на навика да се самоусъжда, например, това беше глупаво. Защо го направих? Тя просто си казвала, о, това е просто намеса от страна на мозъка ми, което й помогнало да не приема нещата толкова лично. Затова вземете предвид поведенческата си склонност или склонности, докато четете книгата и вижте дали можете да впрегнете силните си страни, които да ви помогнат да работите върху тревожността и промяната на навиците си като цяло. Може би дори ще успеете да излезете от някои от привичните си поведенчески склонности, когато те започнат да ви препъват. И така, смятате ли, че до този момент сте станали достатъчно добри в картографирането на ума си и сте готови да направите следващата крачка? Нека да преминем към част две. Част две. Актуализирайте стойността на наградата за вашия мозък. Втора скорост. Едно, трябва да позволите на болката да дойде. Две, трябва да й позволите да ви научи. Три, не й позволявайте да се заседява твърде дълго. Иджоума Омебинио Глава 10 Как мозъкът ви взема решения? Защо предпочитаме торта пред броколи? Може би една от най отчаяващите примки на навика да се тревожим, с която се борим, е отлагането. Защо примките на навика да се тревожим, като? Притесненията и отлагането са толкова упорити. Едно от притесненията, които често стоят зад отлагането, е страхът от провал или неадекватност. Участник в програмата ми за борба с тревожността постави нещата последния начин. Затруднявам се значително с принката на притеснението, защото моята тревожност се храни с вкусно комбинирано меню, което включва тревожни мисли и самокритика. За мен една от най-важните последици от този порочен кръг е отлагането. Отлагам дори в настоящия момент. Друга участничка описа принката на навика си така. Отново прекарах цялата сутрин, хваната в капана на принката на избягването. Отварям проекта, прехвърлям се на социалните медии, губя половин час. Връщам се обратно към проекта, вземам телефона, само за един рунд на мобилната игра, губя един час. Наградата на избягването е, че не ми се налага да се изправя пред неприятното чувство, че изоставам или че зная, че ме очаква твърде много работа. Играта и социалните медии притъпяват това усещане за малко, позволяват ми да се скрия от него. Спусък работа по проект. Поведение да играя на телефона си те е да отлага. Резултат избягване губене на час от работното време. Иронията тук която е видна за всички, е, че временното избягване на неприятното чувство за изоставане всъщност е кара да изостава още повече. Тя продължава. Прекарах последните 15 години в експериментиране с различни инструменти и техники. Имам пет различни приложения и абонамента, които използвам ежедневно и които ми помагат да проследявам времето си. Като блокирам различни сайтове и приложения в определени часове, държа телефона си на режим не безпокой, почти денонощно и тъна търся напътствия как да се справя с емоционалната си реакция във връзка с това, защото истината е, че независимо какви инструменти и тактики прилагам, ако Наистина искам да отлагам, аз ще отлагам. Винаги ще намеря начин да го направя. Това, което се опитвам да изследвам тук, е как да работя със скритото желание или поточно със скритите страхове. С причината за тревожността Работила съм години наред както сама, така и с обичайния ми терапевт, за да се уверя, че дейностите, с които се занимавам, са унези, с които искам да се занимавам. Проблемът е, че все още имам ужасяващи, дълбоки. Десетилетни страхове, че не съм достатъчно добра, че ще бъда отхвърлена и тъна всичките, за съжаление, подкрепени от куп преживявания, когато тези неща реално са се случили и независимо колко много искам да направя нещо, Страхът ме обзема и аз изпадам в принката на избягването, за да получа краткотрайно облегчение. Ако тактиките и инструментите бяха отговорът, отдавна щях да съм преодоляла това, защото съм ги опитвала всичките. Не бих могла да избруля колко много хора в живота ми са ми казвали през годините, а ми просто трябва да впрегнеш волята си и да го направиш. Иска ми се да ги попитам дали смятат, че не съм се сетила за това или пък, че съм се сетила, но просто не притежавам силата на характера. Нито една от двете мисли не е приятна. Тя не само не би била прията в много, много ексклузивния клуб на притежаващите силна воля, където моята приятелка Емили и господин Сепо Кот, стар трек вероятно са двама от мълцината членове, но и през последните няколко десетилетия никой не е научил какъв е ключът към промяната на поведението, стоиността на наградата и как той работи в мозъка и... Защо мозъкът ви предпочита торта пред броколи? Нещата не са толкова прости, като тортата е повкусна. Истинският отговор ни дава прозрение, защо действаме по определени начини и как можем да прекъснем широк набор от лоши навици, от тъпчене с храна заради стрес до отлагане. Нека да започнем с това защо и как мозъкът ни създава навици. Това ще наложи да повторим някои неща от глава 3, но имайте търпение. Отговорът «Защо» е прост. Навиците дават на мозъка ни свобода да научава нови неща. Но не всяко действие се превръща в навик. Мозъкът ви трябва да избере какво да установи като навик и какво да не прави отново. Не забравяйте, че освоявате даден навик въз основа на това, доколко възнаграждаващо е такова поведение. Колкото по-възнаграждаващо е поведението, толкова по-силен е навикът. Това е важно и по тази причина ще го повторя. Колкото по-възнаграждаващо е едно поведение, толкова по-силен е навикът. Всъщност нашите мозъци оформят иерархия от поведение въз основа на възнаграждаващата им стойност. Поведението, носещо по-голяма награда, е онова, което мозъкът ни избира, и онова, което ще проявим. От невробиологична перспектива това вероятно е свързано с количеството допамин, който възбужда центровете за награда в мозъка ни, когато за пръв път заучаваме поведението. Това ни връща обратно чак до мозъците ни на пещерни хора, които са създадени да ни помагат да получаваме максималното количество калории, което можем да си набавим, за да оцелеем. Например, захарта и мазнините имат много калории, затова когато ядем торта, част от мозъка ни си мисли – калории – оцеляване. Затова и ние започваме да предпочитаме торта пред броколи. Наскоро едно проучване на института, Макс Планк установи, че мозъците ни получават два допаминови удара. Първият идва, когато опитаме храната, а вторият, когато храната достигне до стомаха ни, 4-4 в зависимост от обещанието за калории нашият мозък помни, кои храни са по-възнаграждаващи, повече калории е равно по-голяма награда. Което е и причината нашите родители никога да не сервираха десерта заедно с вечерята. Ако имахме избор. Щяхме да изядем тортата преди зеленчуците. Но не само калориите има значение. Нашите мозъци научават също и възнаграждаващата стойност на хората, местата и нещата. Спомнете си за всички рождени дни, на които сте ходили като. Деца Мозъкът ви комбинира цялата тази информация, вкусът на тортата, както и забавленията с приятелите ви в една обща, сумарна възнаграждаваща стойност. Възнаграждаващата стойност е картографирана в определена част от мозъка, наречена орбитофронтален кортекс ОФК. ОФК е кръстопът в мозъка, където се интегрират емоционалната и сетивната информация, както и тази за предходните поведения. 4-5 ОФК взема всички тези данни, групира ги и ги използва, за да определи тази сумарна възнаграждаваща стойност на дадено поведение, до която можем да имаме бърз достъп в бъдеще като синтезирана информация. Щом пораснете и видите парче торта, не ви се налага да научавате отново какъв е вкусът му или да си спомняте забавленията във времената, когато сте яли торта. Вместо това се включва асоциацията, която сте направили като дете. Яденето на торта ви кара да се чувствате добре и отключва автоматичен и привичен отговор. 4-6 мислете за освояването на навик като за... Установи и забрави, установи възнаграждаващата стойност и забрави за подробностите. 4-7. това е и причината да е толкова трудно да се изкорени навик. Ако се опитвате да се въздържате да не изяждате автоматично всяко парче торта, което ви попадне пред очите, вероятно някой ще ви каже да използвате волята си и просто да не го изяждате. Но можете ли да спрете да ядете с помощта на мисленето си? Този начин на действие може да работи понякога. Но в дългосрочен план най-често се проваля. Това се случва, защото мозъкът ви не работи така. За да промените дадено поведение, не може просто да се фокусирате върху него само по себе си. Вместо това трябва да се обърнете към сетивното преживяване на наградите от това поведение. Ако всичко, което трябваше да направим, беше да се отървем от въпросното поведение чрез мислене, просто щяхме да кажем на себе си да спрем да пушим, да ядем торта. Да крещим на децата си, когато сме стресирани, да се тревожим като цяло и штрак. Това щеше да проработи. Но не става така. Единственият устойчив начин да променим навик е да актуализираме стоиноста на наградата, която ни носи. За това се нарича учене чрез възнаграждение. Оз знатост, актуализирайте системата си за оценка на наградата. Как да актуализираме стоиноста на наградата и да се отървем от? Тревогата, отлагането и други лоши навици. Чрез едно простичко нещо – осъзнатост. Трябва да дадем на мозъците си нова информация, за да установят, че стоиноста, която са заучили в миналото, вече не е актуална. Като обърнете внимание на резултатите от поведението в настоящия момент, можете да изтръгнете мозъка си от автопилота на навика и да видите и почувствате точно колко възнаграждаващ или не невъзнаграждаващ, е за вас навикът в момента. Тази нова информация променя стоиността на наградата на стария навик и придвижва по-добрите поведения нагоре в иерархията на стоиността на наградата и в крайна сметка към преминаването им на автоматичен режим, повече за това в част 3, в трилогията за примките на навика. Ето един пример. Не е нужно да казвам на пациентите си, че трябва да се принудят да спрат да пушат или че пушенето е вредно за тях, те вече знаят това, защото са били свидетели как любимото им рекламно лице на «Марлборо» получава емфизъм, всъщност не помалко от 4 рекламни лица на «Марлборо» са починали от хронична обструктивна белодробна болест 4-8. Никога мой пациент не е влизал в кабинета ми с молба да му помогна да пуши повече. Вместо това аз се насочвам право към целта, пряко изживяване. Уча хората да обръщат внимание, докато пушат. Повечето хора започват да пушат в тийнейджърските си години, заради което са приели, че цигарите имат голяма възнаграждаваща стойност, да са млади и готини в училище, да се бунтуват срещу родителите си всичките тези неща. Карам ги да обърнат внимание, когато пушат, за да разберат доколко възнаграждаващо е пушенето за тях тук и сега. Една жена, която направи това, сподели, че цигарите миришат на вонящо сирене и имат химически вкус отвратително. Забелязахте ли как е обърнала внимание? Не си е мислела, пушенето е вредно за мен. Вместо това е внесла любопитство и осъзнатост в преживяването пушене, докато е пошила, забелязвайки миризмата и вкусвайки химикалите в цигарите. Вкусът на цигарите е отвратителен, когато наистина му обърнете внимание. Тревожността е доста недвусмислена в това отношение. Пациентите никога не влизат в кабинета ми, казвайки, че не са достатъчно тревожни или молейки за хапче което да ги направи още по-тревожни. Тревожността е отвратително. Чувство Този вид осъзнатост е от основно значение за актуализирането на възнаграждаващата стойност в мозъка ви, която на своя ред ви помага да се отървате от въпросния навик. Това е естеството на втора скорост. Кажете ми дали следното ви се струва познато, прибирате се от дома след дълъг ден на училище или на работа. Денят вероятно е бил тежък, Насъбрали сте известно количество стрес или просто сте уморени. Все още не е време за вечеря, но вие се отправяте към кухнята, за да хапнете нещо. Грабвате пакет картофен чипс или някакво серче и започвате разяно да ядете, докато седите пред телевизора, проверявате имейла си или говорите по телефона. Преди да осъзнаете, половината пакет чипс е заминал и вие може би се чувствате претъпкани и вие малко зле. Нека да картографираме това. Спусък, определен момент от деня, стрес, глад и тъна поведение, разсияно хапвате някаква закуска. Резултат хъм, какъв беше на вкус този чипс? Не обърнах внимание. Да, точно така. Затова е толкова трудно да се отървем от тези стари, досадни навици. Помните ли онова? Установи и забрави от преди малко. Вашият мозък е събрал заедно всички случаи в които сте се отпускали и сте хапвали чипс, докато сте гледали телевизия, и ги е комбинирал в една единствена възнаграждаваща стойност на чипс плюс телевизия равно разпускане. Вашето зомбирано поведение на неосъзнато ядене се отключва в момента, в който влезете през вратата. Тази облегчаваща стреса, възнаграждаваща стойност няма да се актуализира, докато не започнете да й обръщате внимание точно в този момент. За това, разбира се, вие продължавате да повтаряте това поведение отново и отново, чудейки се защо не можете просто да си заповядате да спрете. Както видяхме, ученето чрез възнаграждение се основава на наградата, оттам идва и името му. Дадено поведение води до резултат, а този резултат определя бъдещото поведение. Ако поведението е възнаграждаващо, вие го повтаряте, ако не, спирате да го проявявате. Будистите описват това като причина и следствие, специалистите по животинско поведение го наричат позитивно и негативно подсилване или обучение с утвърждение или оперантно кондициониране. Както и да го наречете, ако искате да го промените, трябва да натриете нос на малкия орбитофронтален кортекс на Мозъка ви собственото мъко, за да подуши колко смръдливо е то. Така се учи мозъкът ви. Поведението не се променя. Ако възнаграждаващата стойност на това поведение си остава същата. А тя може да се промени, когато внесете осъзнатост и успеете да видите каква е реалната възнаграждаваща стойност. Това не е онази възнаграждаваща стойност, която се установила, когато сте били на 5 или на 13 години и когато сте можели да изяждате по един пакет чипс наведнъж и после да отидете да плувате, без да получите крампи. Говоря за възнаграждаващата стойност в този момент от живота ви. Едва тогава ще можете да натиснете онзи голям червен бутон за актуализиране на наградата. Случва се някаква магия, когато натриете символичното носле на мозъка си в какъвто и навик да имате, започвате да не харесвате поведението. Не искам да пропуснете това, затова този път ще го повторя под леко по-различна форма и ще ви го подчертая. Ако наистина обърнете съсредоточено, фокусирано внимание, без да правите предположения или да разчитате на предишния си опит, за да ви води и видите, че дадено поведение не е възнаграждаващо в настоящия момент, ви обещавам, че ще започнете да сте по-малко привлечени от това да го повтаряте. Това е, защото мозъкът ви актуализира възнаграждаващите стойности въз основа на последната информация, която му подадете, в този случай, като обърнете внимание как се чувствате. Когато стоиността се промени, вашият овка преподрежда иерархията на наградите и придвижва не толкова възнаграждаващото поведение по-ниско в списъка при ситуации от типа на Ако усетиш да се задейства спусък, ти трябва да. Вие ясно виждате и усещате, че това не е толкова възнаграждаващо, колкото си спомняте, и по тази причина не желаете особено да го повтаряте в бъдеще. Разочарование от типа Дядо Коледа. Точно като дете което дръпва брадата на дядо Коледа и осъзнава за пръв път, че той е просто човек с червен костюм и фалшива брада. И определено неистински, когато обърнете внимание на резултатите от поведенията си достатъчно задълбочено така, че възнаграждаващата стойност да се актуализира във вашия ПФК, няма как да се върнете назад и да се престорите, че не сте забелязали промяната. Веднъж, щом му узнаете истината, вече не. Можете да се върнете обратно и да убедите себе си че дядо коля да съществува. Веднъж щом разберете ясно, че отлагането ви кара да закъснявате още повече с графика за проекта или поглъщането на пакет от любимия ви чипс ви докарва подуване на стомаха и кофти и емоционално състояние, не можете да се върнете назад и да се престорите, че не чувствате това, което чувствате. Всеки път, когато обръщате внимание на действията си, вие осъзнавате по-отчетливо какво реално получавате от тях. Ако забележите, че картофеният чипс ви кара да се чувствате зле, когато изядете твърде много, следващия път няма да сте толкова нетърпеливи да погълнете цял пакет. Не защото трябва да се принуждавате да не го изядете, а просто защото си спомняте какво се случило миналия път, и поминалия, и попоминалия, и този преди него. Това се отнася също и за притеснението, отлагането или всеки друг капан на навиците, свързани с тревожността, който сте освоили през годините. Това е доста готин начин да хакнете основаната на възнаграждение система за научаване в мозъка ви и той няма нищо общо с волята. Знаете как функционира мозъкът ви, за това можете вие да го управлявате, вместо той да управлява вас. Дефиниция за втора скорост – дарът на разочарованието. Втора скорост е свързана с това да обръщате внимание на резултатите от действията си. Това е научаване, основано на възнаграждение. Или добрите стари причина и следствие. Когато сте идентифицирали и картографирали примките на навиците си, първа скорост, и сте готови да се упражнявате да карате на втора скорост, задайте си следния простичък въпрос – какво получавам от това поведение? За да си отговорите на този въпрос, ще трябва да обърнете съсредоточено внимание на действителните си вътрешни, телесни усещания, емоции и мисли, както и на мислите, които идват в резултат на въпросното поведение. Предупреждение, това не е интелектуално обучение. Не попадайте в капана на опитите да разберете как работи стойността на наградата в мозъка ви, а после да се мъчите да се измъкнете от лошите си навици чрез мислене и да придобиете добри. Ако някога сте се опитвали да промените навиците си да похапвате нездравословни храни, вероятно това ви е познато. Спусък, определено време от деня, тревожност, стрес, глад и тъна. Поведение, казвате си, че не трябва да редете буклуци, пет минути по покъсно се разсеивате или волята ви се пречупва и разсеяно поглъщате нездравословната храна. Резултат – чувствате се зле, казвате си, че не е трябвало да го правите. Мисленето е полезно при вземането на решения и планирането, но често придаваме твърде голяма тежест на мислещата част от мозъка ни. Не забравяйте, тя е най-слабата част от мозъка, Затова не можете да й се доверите за вдигане на големи тежести. Оставете да се занимава се забавното, креативно мислене. Що се отнася до реалната промяна в поведението, оставете тази част на тежкоатлетите, овк и други учащи чрез възнаграждение части на мозъка ви. Как да накарате голям, мускулест тип да ви се подчинява? Не му треньор. Треньорът помага на тежкоатлета да разбере, че вдигането на тежести ще му помогне да стане по-силен, затова той по естествен начин ще желае да направи това, което му казвате. Мислете за осъзнатостта като за треньор на мозъка ви. В случай, че мозъкът ви започне да превръща това в интелектуално упражнение по мислене, да се опитва да се измъкне смислено от тревогата, приеждането или друг лош навик, просто обърнете внимание, а може би и картографирайте това като принка на навика, подобно на горния пример. После се запитайте, какво получавам от това? Не си задавайте въпроса по интелектуален начин. Когато си зададете този въпрос, спрете мислещия си мозък за момент, включете осъзнатостта си в наблюдателен режим и забележете какво се случва в тялото ви. В този момент е доста лесно вашата осъзнатост да тренира мозъка ви. Изяждането на цял пакет чипс очевидно няма да ви помогне да тренирате за предстоящ маратон или да понижи кръвното ви налягане. Ако отлагате, няма да приключите проекта, всъщност тъкмо напротив, особено когато това се прибави към натиска на крайния срок. Осъзнатост Ето къде са скрити подаръците на разочарованието, които чакат под дървото, за да бъдат разопаковани. Нужно е да сте присъстващи, за да ги отворите. Готови ли сте да навлезем в територията на разочарованието? Е, да тръгваме. Сега след като научихте каква е ключовата идея как да тренирате мозъка си, пробвайте и вижте дали ще успеете да му хванете цаката. Проверете дали вече можете да карате на втора скорост, да картографирате принката на навика си, този да се тревожите или пък някой друг, за да потеглите. После превключете на втора скорост, като се фокусирате върху резултатите от поведението. Вкарайте осъзнатост в телесното си преживяване и се съсредоточете върху въпроса. Какво получавам от това? Как усещате резултата от това поведение, когато просто се замислите за поведението? Глава 11. Спрете да мислите Историята на Дейв, част 2. Когато видяхме Дейв за последно, го бях инструктирал да започне да картографира примките на навика си, свързан с тревожността, и го бях изпратило дома с нашето приложение за осъзнатост Unwinding Anxiety, което да му помогне. Домашната работа по картографирането трябваше да се съсредоточи по специално върху причинно-следствената връзка между поведението и наградата. Той трябваше да се убеди сам точно колко невъзнаграждаващи са всъщност привичните му поведения. Така щеше ще да успее да отбележи значителен напредък. Всъщност при това първо посещение в клиниката аз му дадох насоки как да шофира както на първа, така и на втора скорост. Теорията за ученето чрез възнаграждение се е доказала като най-силния механизъм за научаване, познат на науката. Тогава защо не е полезно да се впрегнем у щамо за преодоляване на стари навици по същия начин, по който ги освояваме? Защо да не се фокусираме върху това колко? Възнаграждаващо е едно поведение и ако е възнаграждаващо, да го повторим? Ако вече не е възнаграждаващо, да спрем да го повтаряме, нали така? Теорията звучи просто и наистина е такава. И все пак лесно можем да попаднем в капана на мисленето, за който споменах в предходната глава. Може да знаете, че нещо не е добро за вас, но мисленето само по себе си не променя поведението. То не е достатъчно силно. Промяната на възнаграждаващата стойност е това, което ангажира тежкоатлетите, за да вдигнат тежеста вместо вас. А възнаграждаващата стойност не се променя. Без треньора ти и осъзнатостта, да й помогне да види ясно какво не си струва да вдига и какво си струва. Старите навици могат да се променят доста бързо с подходяща тренировка на мозъка, но не се променят мигновено, повече за това по-късно. Дейв се върна обратно след няколко седмици, видимо променен. Преди дори да седне, той развълнувано започна да ми разказва за промените, които процесът му е донесъл. Картографирах принките на навика си да се тревожа, каза той, и се почувствах много по-добре просто от това да знам как тревожността ми се само Приложението ми помага да се науча да работя с тревожността си. О, чудесно, помислих си аз. Значи, той кара уверено на първа скорост. После Дейв се усмихна и каза, о, и свалих 6 килограма. Какво? Попитах. Разбрах съвсем ясно че ако ям, за да се справя с тревожността си, това не облегчава самата тревожност. Всъщност ме караше да се чувствам по зле, защото се притеснявам от теглото си, каза Дейв. Веднъж щом забелязах това, че яденето не облегчава тревожността, ми стана доста лесно да отхвърля стария навик да преяждам. Това беше страхотен пример за практическо приложение на научна теория. Дейв се учеше да внася осъзнатост, която да му помогне не само да картографира старите примки на навиците си, а и което е по-важно да види и почувства от собствен опит колко невъзнаграждаващ е бил навикът му да преяжда, за да се справи с тревожността. Неговието ФК му е казвал, че яденето има висока възнаграждаваща стойност в сравнение с тревожността, но когато той внимателно се е вгледал в наградата, е видял ясно, че тя изобщо не е възнаграждаваща. С тази осъзнатост неговият овк не само е получавал усъвременена. Информация, но и е действал в съответствие с нея. Той шофирал на втора скорост. Осъзнатостта го обучавала, както и неговия овк, в правилната посока. През следващите няколко месеца се виждах с Дейв на всеки две седмици, за да проверим напредъка му и да му дам насоки върху кои области да се съсредоточи, докато работи върху тревожността си. Около 6 седмици след началото на лечението той вече беше намалил теглото си с 44 кг и още продължава в същия дух. Черният му дроб вече не е като пастет, съната му апнея беше отминала, а кръвното му налягане се беше върнало към нормалното. А става и още по-добре. Наскоро так му си тръгвах от колежа по обществено здраве към университета Браун, където бях приключил лекцията си по промяна на навиците, любимата ми за преподаване. Сградата се намира на Саут Мейн Стрийт в Провиденс, Роу Тайланд. Вървях по тротуара, когато една кола внезапно намали и спря до мен. Шофьорът свали прозореца. Хей, доктор Джът. Извика Дейв, широко усмихнат. Със сигурност съм изглеждал изненадан, Дейв да шофира на натоварена улица. Та това беше човекът, който мрази магистралите. О, да! Сега работя като шофьор на «Юбер», каза той. Тръгнал съм към летището. И щастливо потегли. Само чрез разбирането на ума си и системното наблюдение на примките на навиците си, първа скорост, Дейв беше успял да постигне удивителна лична трансформация, но това е само част от историята. Той беше успял също и да хакне системата си за учене чрез възнаграждение и използваше този пробив за да може буквално да се върне отново на шофьорската седалка, втора скорост. Историята на Дейв е невероятна. Но втората скорост не винаги е лесна. Всъщност, през по-голямата част от времето обръщането на такова съсредоточено внимание на резултатите от старите ни навици е направо болезнено. Може да се разочароваме от самия процес на разочарование, практикуването на втора скорост, и да преминем от втора на задна скорост, връщайки се обратно. Защо? Мозъците ни са еволюирали така, че да се опитват да намалят количеството болка, което трябва да понасеме. Това има смисъл от гледна точка на оцеляването. Ако пипнете горещ котлон, ще усетите, че ви пари и рефлективно ще дръпнете ръката си, което от своя страна ще ви предпази от изгаряне. Светът е. Пълен спанации, които ви продават, за да ви накарат да избегнете болката и да се чувствате добре. Дрехи, коли, хапчета, преживявания, всичките са пакетирани и вързани с красиви малки панделки от типа, това ще облегчи болките ви, това ще ви накара да се чувствате добре или това ще ви накара да забравите тревогите си. Но ако останете в комфортната си зона, никога няма да израснете. Животът ще ви замеря с какво ли не, а вие или ще изпаднете в капана на това да си създавате навици за огаждане, разсеиване и обезчувствяване чрез дрехи и лекарства. Или пък можете да се научите как да посрещате ударите, че дори и да ги посрещате челно като начин да израснете, повече за това в следващата глава. Освен това, може да ви се стори, че втора скорост отнема цяла вечност. Ще видите ясно старите навици и бързо ще осъзнаете, че не получавате нищо от тях. После ще се зачудите защо нищо не се променя, след като вече виждате всичко толкова ясно. Наблюдавам това в клиниката си през цялото време, както и в програмите за промяна на навиците, особено при хора, които работят върху тревожността си, тази примка на навика определено не е възнаграждаваща. Те картографират примката на навика си и споделят с мен, че притесненията не им носят нищо друго, освен още повече тревога. После питат, защо все още не са спрели да се тревожат. Ясно е, че са разбрали, че това което правят, не е възнаграждаващо и се чудят, защо релето не е изключило. В моменти, като тези ги питам, от кога са в принката на навика да се тревожат, или да преяждат от стрес, или какъвто и да е друг навик. Повечето от тях отговарят цял живот, после ги питам, от кога са в програмата. Обичайният отговор е две седмици или три седмици. Да се чуят да казват това обикновено е достатъчно, за да им помогне да видят нещата в перспектива. В един свят на незабавно удовлетворение е съвсем лесно да попаднете в принката на навика да сте нетърпеливи. Спусък да видите решение на тревожността на някакъв навик или проблем. Поведение диската да проблемът да се промени незабавно. Резултат неудовлетвореност че не е изчезнал. Само картографирането на примките на навика и забелязването на тяхната липса на стойност на отменя по магичен начин годините наред, през които те са се вкоренявали. Тук се намесва търпението. Някои навици се изкореняват по-бързо от други, дори на Дейв му бяха нужни три месеца, за да отбележи значителен напредък по отношение на тревожността си. При дълбоко вкоренените навици мозъкът има нужда да забележи отсъствието на награда отново и отново, преди да се установи новият навик да не се повтаря старото поведение. С други думи, трябва да задействате тази нова невронна верига, която дава сигнал, това не е достатъчно възнаграждаващо достатъчно често за достатъчно дълго време, за да може да се превърне в новото автоматично поведение. Това наподобява всеки научен експеримент. Единица данни която се различава от хиляда други единици, които са до голяма степен еднакви, е аномалия, докато не съберете повече данни, за да разберете, че всъщност привидното изключение е правилното. Осъзнатостта ви помага да съберете актуална и точна информация, за да можете да имате доверие в новите данни, които постъпват, вместо да ги отхвърляте като погрешни. Вероятно можете да видите иронията в това, старите, привични поведения се основават на устарели данни, но понеже са стари, са познати, а тъй като са познати, ние им се доверяваме, промените са плашещи. Мислете за възнаграждаващата стойност като за нещо, което си има срок на годност, добро е само за определен период от време, преди тази стойност да остарее. Важно е да проверявате старите си навици, за да видите дали все още ви служат. Именно с това е свързана втората скорост. Подобно на Дейв, хората излизат от на навика, когато се разочаруват от него, но трябва да се осъзнати и за цикъла първа скорост, и за настоящата възнаграждаваща стойност на поведението втора скорост, за да го направят. Колкото почесто включват осъзнатостта си и се чувстват разочаровани, толкова повече подсилват веригата на разочарованието в мозъка си. Повторенията вършат работа. Когато вдигате тежести и помпате бицепси, вършат работа и когато подсилвате умствените си мускули. Ако тренирате за маратон, треньорът ви няма да ви изпрати да пробягате 25 км още на първия ден. По същия начин, опитайте се да разпределите равномерно умствените си тренировки през деня. Същност най-добрият начин да обучите мозъка си да промени дадено поведение е да превърнете живота си в Умствен фитнес с други думи, използвайте стъпките наклонена на черта скоростите, които научавате в тази книга, в течение на Дениси, за да можете да се отучите от старите навици и да научите нови в контекст на самите места и в самите пространства, които обитавате. Не забравяйте, цялото това учене чрез възнаграждение е свързано с натрупване на спомени, свързани с контекста. Кратки мигове, повторени многократно. Да превърнете ежедневния си живот в умствен фитнес има и предимството да отхвърли популярното извинение Нямам време да тренирам. Когато навикът се появи, ще трябва да се справите с него така или иначе. За това най-добре отделете няколко секунди да го картографирате и после да осъзнаете резултатите от привичното поведение. Ако често правите това през деня, получавате повече възможности да вдигате ментални тежести и ставате по-силни, и поразочаровани от старите навици. С всяко повторение на осъзнаването. Мисля за това като за кратки мигове, повторени многократно. Ако внасете осъзнатост в старите си навици за кратки моменти, много пъти през деня, по-бързо и ефективно ще се отучите от старото и ще преминете към новото. Затова това господин Меги караше Даниел Сан да полира и боядисва до изтощение. Трябваше да се увери, че Даниел е освил тези навици дотъм че те са се превърнали в моторна памет. Едва тогава Даниел стана готов да се бие. Ако се чувствате разочаровани от карането на втора скорост, може би историята на Дейв ще ви вдъхнови и ще ви помогне да разберете, че тези практики може и да не са лесни, но са прости. Продължавайте с практиката, свързана с примките на навика. Картографирайте дадена примка, първа скорост, запитайте се, какво получавам от това, и обърнете внимание на телесните усещания, мисли и емоции, които идват в резултат от поведението втора скорост. Повторете. Глава 12. Да се получим и да израснем от миналото. Как върви разплитането на примките на навиците ви? В състояние ли сте да карате малко по-дълго на втора скорост, задавайки си въпроса какво получавам от това? И виждайки поясно резултатите от тези стари поведения? Дали вашият овк получава нова, осъвременена информация, за да промени възнаграждаващите стойности в мозъка ви? Прегледайте следващите примери за това през какво са минали други хора, за да. Видите дали сте в час. Ще започна с няколко от участниците в нашите програми «Хапни нещо веднага» и избави се от тревожността. Нека да изследваме елементите от първа и наклонена черта или втора скорост чрез това, което те са написали в дневника на общността си. Ето първата участничка. Служих лъжичка мед в чая си, но преди това сложих цяла лъжичка и в устата си. Толкова самоморена беше мисълта в ума ми, докато го правех. Но веднага, щом медът попадна в устата ми, си помислих, о, това изобщо няма да ми помогне. И дори не беше вкусно. За това всъщност бях благодарна, че се случи. Почувствах се наистина добре да видя, как приливат на сладко всъщност не ми помогна да се почувствам по-добре и даже не ми беше вкусно. Спусък. Сладко. Поведение. Отвлечени моторни неврони, които са доставили сладкото в устата вместо в чая и резултат, не е било вкусно и не е накарало да се почувства по-добре. Какво мислите за момента, в който тя си казва, о, това няма да ми помогне? Втора скорост. Дали? Спомнете си предупреждението, което направих в глава 10, избягвайте да попадате в капана на мисленето. Ако тя беше последвала тази мисъл сама по себе си, можеше просто да се опита да си нареди да не го прави и да заседне в опитите си да се измъкне от това поведение чрез мислене. Този модел на мислене я е беше саботирал в миналото. Тя обаче е прескочила мисленето само по себе си и е включила на втора скорост. Видяла е причината и следствието съвсем ясно. Сладкото не е и е било вкусно, нито е накарало да се почувства по-добре. Но има и още. Тя е написала и че е благодарна за случилото се. Това е неоспорим признак за научаване, който е приятен като усещане. Ние сме благодарни, че сме научили нещо полезно, защото с това познание е по малко вероятно да повторим дадено лошо поведение в бъдещето. Да се учим и да бележим напредък е възнаграждаващо само по себе си. Друг кореспондент е написал следното. Събудих се леко тревожен заради случилото се предишната вечер, но вместо да се поддам, проявих любопитство към усещането. Това само по себе си изглежда свали малко нивото ми на тревожност. Спусък тревога във връзка с предишната вечер. Ново поведение проява на любопитство към телесните усещания. Резултат по-малко тревожност. Тук добавих ново пред поведение. Защото това е не само ново поведение за този човек, което облегчило тревожността му, но то подчертава и възможността да се излезе от тези примки на навика с помощта на любопитството. Да, това е благина, присъща за трета скорост. Ще изследваме по-подробно в част 3. Сега да се върнем на примера. Той продължава. Тогава си зададох разочароващия въпрос за двете страни на монетата. Какво получих от това? че се разтревожих от тези телесни усещания? Отговор нищо, освен още повече тревога. Какво получих от това, че проявих любопитство към усещанията си и тревожността, която изпитвах? Тревожността ми намаля, което ми позволи спокойно да заспя отново. Спусък Тревожност заради предишната вечер. Старо Поведение Изпитване на тревога заради телесните усещания. Резултат Отбелязване как обезпокояването води до още повече тревожност. Това е страхотен пример на обрат на втора скорост. Забележете активната му саморефлексия върху това какво получава, когато изпада в тревожност и притеснения. Обърнете внимание как той всъщност не се е поддал и не е бил засмукан. Вместо това просто е картографирал примката и какво е получавал от нея преди. Това е било достатъчно за да превключи на трета скорост, където е внесъл любопитството като различно поведение. Наричам това ретроспективна втора скорост. Ретроспективното каране на втора скорост е начин да си зададете въпроса какво получавам от това, след като нещо се случило. Това е важно. Подчертавам го, защото показва, че втора скорост. Все още върши работа, дори и постфактум. Можете да се очите от ситуацията, докато се случва. Можете да се получите и след това, докато гледате в огледалото за обратно виждане. Нашият разтревожен съня си човек беше в състояние да размисли върху предишните си преживявания на спускане в заешката дупка на тревожността, което, що ме разбрал колко пречи на съня му, му е помогнало да избегне пропадането в дупката отново. Понякога размислите в ретроспекция всъщност благоприятстват по-силно научаването защото сте помалко афектирани емоционално. Оставете прахоляка да се слегне, огледайте щетите, вземете си бележка и се получете. Можете да правите това отново и отново, колкото пъти желаете, стига свежестта на преживяването все още да е на лице. Под свежест имам предвид това да сте в състояние да си спомните доколко възнаграждаващи или невъзнаграждаващи са били физическите усещания, емоциите и мислите, възникнали в резултат на поведението. Нямам предвид да проумеете нещо по интелектуален път или умствено да размахате пръст сами на себе си. Тук не става въпрос за «трябва». Ретроспективната втора скорост означава да си спомните фактите в ретроспектива, просто да отбележите какво се случило и доколко възнаграждаващо е било то, без да го редактирате. Това редактиращо умствено бърборене просто ви пречи и ви разсеива от това да си спомните с точно сценария, като и ви затруднява да се ангажирате с телесното преживяване, което се появява при спомена. Телесното, почувствено преживяване е унази свежест, която ви дава сигнал доколко възнаграждаващо е било преживяването според мозъка ви. Ако то все още притежава свежест, когато си го спомняте, можете да продължите да се учите от него. Ето един пример за да се уверим, че сте разбрали как функционира ретроспективната втора скорост. Работил съм с много хора, които се борят с прияждането. Те идват в кабинета ми сринати, защото са имали пристъп на прияждане, и започват да повтарят какво е «трябвало», «трябваше да направя това», «трябваше да направя онова». Направо си блъскат главата в стена от «трябване». За да се преборят с тази безполезна обсесия какво е «трябвало», моля пациентите си да си спомнят последното си прияждане, докато все още е прясно в паметта им. Това е същността на ретроспективната втора скорост, да се обърнат назад и да картографират резултатите от предходни примки на навика, в които са попадали. Моля ги да направят това без самоосъждане, просто да опишат какво се случило, поведение и какво е станало после, резултат. Веднъж, що му пишат сцената на прияждането, може би как са били извън контрол или на автопилот, те често разказват как са се събудили на другата сутрин с усещането, че са подути, смахмурлук или как са били умствено и физически изтощени. Именно върху това се съсредоточаваме, резултатът от прияждането, това, което се е случило на другата сутрин. Как усещахте тялото си? Ужасно! Какво беше емоционалното ви състояние? Ужасно. После ги питам, когато сега се обърнете назад, какво научихте? Ето един пример. Спусък. Скарали се с член на семейството? Поведение. Преяли са. Резултат. Чувствали са се ужасно физически, емоционално и умствено, без да настъпило подобрение в семейните отношения. След като това малко упражнение на първа и ретроспективна, втора скорост приключи, често настъпва осъзнаване значи пристъпът на прияждане не е бил пълен провал. Не и ако можеш да се получиш от него, казвам аз. Това е накратко ретроспективната втора скорост. Докато това преиграване на примката е достатъчно свежо в памета, то може да помогне да се породи разочарование. Умствената настройка има значение. Има един трик, за да може да оползотворите ефективно ретроспективната втора скорост, изтисквайки всичкия свеж сок от това отминало преживяване с цел да научите максималното от него. Може би си спомняте, че в глава 6 споменах Карол Дуек. Тя и следователката от Стамфорд изковала термините фиксирана на гласа и нагласа гласа за растеж. Доктор Дуек дефинира фиксираната нагласа като такава, при която вярвате, че основната ви интелигентност и способности са непроменими, имате това, което имате, и трябва да го използвате по най-добрия начин. Нагласата за растеж, от друга страна, е вяра, че способностите ви могат да бъдат развивани и подобрявани с времето. Доктор Дуек изучава умствената нагласа от десетилетия. Според една дефиниция умствената нагласа е набор от предположения, методи или системи от вярвания, поддържани от един или повече хора. Или, казано простичко, това е. Светогледът на даден човек Нашата умствена нагласа или гледна точка за света може да бъде толкова привична, че да определя как интерпретираме събитията, влияйки върху изборите, които правим, и начина, по който учим. Може дори да допринася затанар. Умствена инерция или групово мислене, когато хората са сходен светоглед се събират заедно и започват да се самоподхрамват. Спомнете си за мисленето на тълпата. С други думи, умствената нагласа е нещо важно. Как развиваме определена умствена нагласа? Ето подсказка, това е свързано с ученето чрез възнаграждение. Нека да използваме един прост пример, да речем шоколад. Ако сте стресирани, спусък, и хапнете шоколад, поведение, и се почувствате малко по-добре, награда, мозъкът ви научава нещо, ако сте стресирани, трябва да хапнете шоколад, за да се почувствате по-добре. Мисля за това, като за научаване да виждаме света по определен начин. Ние слагаме очила с цвят на шоколад и следващия път, когато сме стресирани, мозъкът ни казва «Хей, хапни си малко шоколад, ще се почувстваш по-добре». От тук идват изрази като «Тя носи розови очила, а той гледа света през черни очила». Това са ефемизми за хора, които винаги виждат света по определен начин. Розовото подсказва че винаги гледаме на света от перспективата на чашата, която е наполовина пълна, а черното означава на гласа, че чашата е наполовина празна. И да, вие можете да се научите да носите шоколадови очила, свързани с тревожността, или пък такива, присъщи за какъвто и да било друг тип умстване на гласа. Колкото повече ги носите, толкова повече забравяте, че са на нос ви и те стават част от вашата идентичност. Концепцията е доста проста. Научавате се да виждате света по определен начин въз основа на предишните си преживявания. Всеки път, когато направите нещо, което подсилва наученото, лещите на очилата, през които гледате света, стават малко подебели и ви става по комфортно с тях. Доека е изучавала нагласата предимно в образователни и училищни среди, но работата и е доста релевантна по отношение на Ами. Почти всичко, което правим, защото нагласата определя в какви цветове виждаме света. Тя е прочута с описанието на двата типа противоположни нагласи, които споменах по-горе, фиксираната и нагласата за растеж. Дуек смята, че отделните хора могат да бъдат разположени в спектър според вътрешните им нагласи за това, откъде идват способностите. Ако вярвате, че успехът ви се основава само на вродените ви способности, т.е. на това какво можете порождение, ще съответствате на категорията на фиксираната настройка. От друга страна, ако вярвате, че прогресът се основава на здрава работа, учене и практика, се приема, че имате настройка за растеж. С коя настройка се идентифицирате най-много? Вие може дори да не осъзнавате обичайната си настройка, независимо дали спадате към фиксирания или ориентирания към растеж край на спектъра, но трябва само да се вгледате в поведението си, за да добиете представа каква би могла е тя. Това често става съвсем ясно, когато разгледате каква е реакцията ви към провала, например. Личностите с фиксирана настройка се ужасяват от провала, защото той е негативна оценка за базисните им способности и е напомняне за вътрешните им ограничения. От друга страна, хората с настройка за растеж не се боят толкова от провала, защото осъзнават, че представянето им може да се подобри, и наистина ние се учим от провалите си. Това има смисъл, защото, ако, например, вярвате, че сте родени с вашите конкретни интелектуални възможности, всеки път, когато се провалите, това ще е напомняне за ограниченията ви. О, няма как да се справя по-добре, това е максимумът при мен. От друга страна, ако имате настройка за растеж, можете да гледате на провала като на възможност да се получите, вместо като на провал. Нека да използваме като пример вървенето по тротуар. Ако имате фиксирана настройка и се спънете в нещо, може да се самоопрекнете, че сте тромави. същата ситуация, ако имате настройка за растеж, можете да си кажете – хъм, спънах се. Какво мога да науча от това? При настройка за растеж, вие дори можете до някъде да поставите под въпрос самата идея за провала. Какво означава да се провалиш? Ако научиш нещо, дали случилото се се брои за провал? Дуек твърди дори, че настройката за растеж би позволила на човек да живее не толкова стресиращ и по-успешен живот. Това също е логично, защото при настройка за растеж вие винаги се учите и израствате от преживяванията си. Своята книга «Настройката на ума. Новата психология на успеха. Майнсет и Дънсейкалъдзия в Саксес». Дуек съветва, ако родителите искат да направят подарък на децата си, най-добре би било да ги научат да обичат предизвикателствата, да са заинтригувани от грешките, да търсят нови стратегии, да се наслаждават на усилията и да продължават да учат. Така децата им няма да се превърнат в роби на похвалите. Ще разполагат с начин да изграждат и поправят собствената си увереност, който ще е с тях цял живот. 4-9 Харесва ми фразата е «да се наслаждават на усилията». Малко е трудно да се наслаждаваме на случващото се, докато сме стиснали забив опит да накараме нещо да се промени и докато блъскаме главата си стената. Но какво се случва, когато започнем да ставаме любопитни по отношение на преживяванията си, да обичаме предизвикателствата и грешките да ни интригуват? Според мен е от помощ тези концепции да се разширят допреките ви опитности, за да може осъзнатостта да ви помогне да преминете към настройка за растеж, вместо да засядате във фиксираната настройка, докато карате на втора скорост. За да добиете представа как да направите това, изследвайте какво усещате в тялото си, когато имате фиксиран поглед върху нещата, те затворени сте за идеите или обратната връзка на някой друг по отношение на собствените ви схващания. Може би сте забелязали, че тялото ви се усеща затворено или свито, сяка се блокирате сами да не позволите на някаква различна информация да навлезе и да се отрази върху възгледите ви за света. Интересно, но това може да има еволюционни паралели. Ако, да речем, ви преследва се облезъп тигър, който ви е приклещил, задачата ви е да се свиете на малко кълбо, да сте колкото се може по незабележима мишена и да защитите жизненоважните си органи. А как се усещат нещата, когато сте с настройка за растеж? Отворени сте по всякакъв начин за нови идеи. Можете ли да почувствате това от собствения си опит? Само при настройка за растеж, вие сте отворени да се учите. С каква настройка сте обикновено или привично, когато се поддавате на стара примка на навика, която отчаяно сте се опитвали да промените? Ако се съдите или се опреквате, разбира се, че сте затворени, защото сте нападнати, дори и когато се самонападате. Ето един пример. Една от пациентките ми имаше на особено здравословния навик да изпива близо 500 гводка всяка. Вечер – еквивалентът на 8 шота твърд алкохол. Тя се прибираше от дома след стресиращ работен ден и започваше да пие като начин да се успокои, докато се захващаше с приготвянето на вечерята. Беше дошла при мен за помощ, когато след няколко години подобно поведение беше осъзнала, че това наистина вреди на здравето и както физически, така и психически. Дадох и някои основни инструкции как да използва първа скорост, за да картографира примката на навика си, тази част ти беше лесна, а после, на втора скорост, да се вгледа в резултатите от пиенето. В течение на около месец тя видя доста ясно, че алкохолът не е приятел и успя да се ограничи само до четири питиета на вечер. Месец по-късно вече успяваше да остава трезва дни наред, като удължаваше тези периоди дотам, че минаваше почти седмица без нито едно питие. Когато на следващото посещение в клиниката ми тя разказа за напредъка си, не се чувстваше щастливо от него, възприемаше го като провал. Защо не можеше да спре да пие изобщо? Отгоре на това се порицаваше за провала си. Как би могла да се придвижи от фиксирана настройка за себе си като за провал и за несигурността си, че може да спре към настройка за растеж? Когато студентите или пациентите ми страдат по тежеста на безспирна тревожност, Опорит навик или пристрастяване, излязло от контрол, аз ги насърчавам да проверят дали могат да погледнат на тези преживявания като на учители. Учителите ни помагат да се учим. Когато научим нещо, се чувстваме добре, това е възнаграждаващо. Най-добрите ни учители сякашна магия ни кара да се отворим и да видим на какво ни учат трудностите, дори когато ни е трудно, инстинктивно се затваряме или се отвръщаме от болката. В тези моменти моля пациентите и студентите си да видят дали могат да се преклонят пред тези трудни моменти като пред учители, което ще им помогне да се отворят, за да се учат от тях, вместо да се затварят по навик при първия намек за трудност. Когато пациентката ми описа как се е провалила в това да остане трезвена повече от 6 дни, тя добави, е, предполагам, че нещата са крачка напред, две назад. Попитаха какво е чувството през последните няколко месеца да е научила толкова много за това как работи умът и да е преминала от пиене на половин литър твърд алкохол на ден към това да се наслаждава на дни на ред Приятно е отговори. В този момент тя започна да се отваря и да преминава към настройка за растеж. Тогава я попитах за стъпките назад. Дали успяла да научи нещо за себе си и за навиците си, което иначе не би научила? Особено ако е заседнала в примката на навика да се самоосъжда и да поддържа фиксирана настройка. Попитаха, ако си научила нещо, това смята ли се за стъпка назад? Предполагам, че не е каза тя, осъзнавайки, че наученото всъщност се брои и се усеща като движение напред. Поговорихме още малко за напредъка, който вече отбелязала за кратък период от време, и обсъдихме как може да възприема всяко, подхлъзване като видоказание. Отваряйки се към него като към опитност, която я учи и която може да й помогне да се движи напред. Тя напусна кабинета ми, изпълнена с лекота, разбирайки как може да се учи от преживяванията си и същевременно да излезе от принката на навика да се самообвинява. Беше почти нетърпелива за предизвикателствата, които я очакваха. Обичам поговорката, бягането от проблема само ви отдалечава от решението. Две напред... Една назад вече от живелица, когато спрем да. Си пречим сами. Всички преживявания ни придвижват напред, стига да сме осъзнати и отворени да се учим от тях. Сега отделете малко време, за да си припомните някаква скорошна примка на навика. Картографирайте я в ума си, първа скорост. Задайте си въпроса, какво получавах от това? Усетете дали се затваряте или се самоосъждате, фиксирана настройка. И вместо това си я представете като учител, настройка за растеж. Запитайте се, какво мога да науча от това, и усетете какво е чувството от тези резултати, ретроспективна втора скорост. Повторете. Глава 13 Поправяне на поправката – малкият шоколадов експеримент на Дейна. Един от любимите ми неврологични експерименти беше проведен от моя приятелка, доктор Дейна Смол, невролог и изследовател на храните от Yale. Част от професията е да проектира експерименти, за да провери как различните типове храни и източници на калории се отразяват върху мозъка. За тази цел тя е създала най-различни откачени изобретения, които да доставят всичко от млечни шейкове до различни миризми на хора, поставени в томограф за сканиране на мозъка. Представете си участник в изследването да лежи в адреномагнитен томограф? Вие да сте в контролна стая на 5-6 метра от него и да се опитвате да изпомпите различни видове млечни шейкове в устата му, докато той държи главата си неподвижна. Трудна задача Доктор Смул започнала своите изследвания върху храните като смела млада докторантка в северо университет, където се опитвала да измерва мозъчната активност, докато хората ядат шоколад. 5-0 тогава тя използвала позитронно-емисионен томограф на кратко 5 скенер за да измерва мозъчната активност, защото той е малко по от тя мъра. В петскенера участниците можели да приемат храна, докато мозъкът им се сканира, вместо да се налага да държат главата си напълно неподвижна, както би било с съмъра. Участниците в проучването на доктор Смол трябвало да изберат любимото си шоколадово блокче, а после тя им давала парченце от него, докато мозъкът им се сканирал. Докато го ядели, те трябвало да посочат по скала от едно нула до едно нула, доколко биха искали още едно парче. Едно нула се брояло за «Ужасно, ако я можете, ще ми прилушее», а едно нула се приемало за «Наистина ми си иска още едно парче». Като си има предвид, че това бил любимият. Шоколад на участниците, те били естествено склонни да започнат проучването, като го оценят с едно нула. С времето обаче оценките им започнали да намаляват до нещо подобно на ипет. Приятно. Няма да откажа още едно парче. След това оценките паднали до неутрална точка, докато доктор Смол продължавала да ги храни. Не е изненадващо, че оценките им продължили да се понижават до 5, Неприятно ми е. Не искам да ям повече, та чак до едно нула. Ужасно. Ако я още, ще ми прилушее. Само за кратък период от време хората стигнали от това да им се иска още и още до чувство на отвращение. Докато се случвало всичко това, доктор Смул измервала мозъчната им активност и открила нещо удивително. Задният сингуларен кортекс, мозъчният регион, който се активира, когато потънем в някакво преживяване, но също така отихва, когато е медитираме, осъзнати сме или сме дистанцирани по друг начин бил единственият мозъчен регион, който се активирал както при удоволствие, така и при отвращение. Това означава, че активирането на този кортекс се случвало както при силен копнеж, така и при неохота. Задействал се както при «Наистина искам още», така и при «Наистина искам това да спре». Проучването на доктор Смол показало, че искането на още активира същия мозъчен регион, както и нежеланието за повече. Общият знаменател тук е силното желание или искането, или поточно да ви обземе желание както за повече, така и за помалко. Забележете елемента от типа «дръпни бутни», притеглянето на приятните неща към нас, или вкопчването в нещо, когато го имаме, и отблъскването на нещо неприятно, или пък полагането на усилия да се разсеем, когато преживяваме нещо неприятно. Защо обаче това е важно за промяната на навиците? Нека като начало да вземем за пример принката на навика за прияждане. Ако наистина обичате шоколад, можете да го заместите с любимата си храна или дейност. Вие виждате парче шоколад и искате да го изядете. След като го изядете, се чувствате добре, поне за момента, и вашият мозък ви казва «Това е хубаво, направи го пак». Но ако повтаряте нещото твърде много, какво се случва? Ами зависи от това дали обръщате внимание или не. Ако сте като участниците в шоколадовия експеримент на Дейна, вие ще обърнете внимание, защото това се иска от вас. Да се налага да определите дали. Искате още ви помага да разберете по-ясно кога сте яли достатъчно. Но в реалния свят ние по често ядем, без да мислим, или изпълняваме някакво поведение, без да мислим, Затова сме склонни да не забелязваме, когато сме достигнали до повратната точка от удоволствие към неудоволствие. Ако се научите да бъдете осъзнати обаче, нещата се променят. Моята лаборатория дори е картографирала този процес на разочарование, използвайки фокусни групи, съставени от хора от нашата програма за осъзнато хранене. пет едно само чрез насочване на вниманието си към резултатите от яденето участниците в програмата ни се научават да се насладят на малко количество шоколад, например. Но тъй като сега обръщат съсредоточено внимание, са много по-способни да променят модела си на хранене и да избягват да прееждат или да прекаляват като цяло, 5-2 при едно пилотно. Проучвано установихме средно намаляване на теглото с 3,6 кг, след като участниците в продължение на 2 месеца използваха програмата ни «Хапни нещо веднага», без някакви специфични инструкции по отношение на храненето. Просто подчертахме важността на това да обръщат внимание, когато се хранят, и да спират, когато са се заситили. Това проучване беше доказателство, че осъзнаването може да е различен и наистина ефективен начин да се подходи към намаляването на теглото, без да се разчита на традиционните подходи, основаващи се на волята. Осъзнаването на резултатите от вашето поведение като начин да се улесни промяната на навиците се простира отвъд храненето, то може също така да проработи при навици като този да се тревожите. Един от примерите е планирането за бъдещето. Планирането е като шоколада, малко от него е вкусно, но твърде много може да е непродуктивно, тъй като може да породи тревожност за нещата, които могат да се объркат. Ако се борите с примки на навика, включващи прекаляване, като например прияждане, прекалено планиране или прекалено премислене, вижте дали не можете да изпълните своя версия на експеримента на дей на следващия път, когато започнете да попадате в примката. Обърнете внимание, ако прекалявате в нещо. Запитайте се, какво получавам от това. Втора скорост. И вижте дали можете да идентифицирате точно кога везните започват да се накланят от вкусно към неутрално, а после към неприятно. Дали това ви помага да спрете в повратния момент, или поне да намалите скоростта? Отношението е всичко. Рядко смятаме изхвърлянето на буклука за един от върховните моменти на Дениси. Но нека да се замислим за ролята която играе отношението ни към действия като изнасенето на отпадъците. Ако е време да изхвърлите боклука и го направите с лошо отношение, познайте какво? Научавате се да свързвате изхвърлянето на боклука с нещо, което е лошо или неприятно. От друга страна, ако съзнаете, че така или иначе боклукът трябва да се изхвърля и не смятате това за кой знае какво, ще се научите, че изхвърлянето на боклука не е кой знае какво. Ще ви бъде полезно да го направите следващия път и последващия, и така нататък, дори да е посред зима или да вали проливен дъжд. Да промените отношението си дори и към най-простите задачи може да окаже голямо влияние върху живота ви. Ето един цитат, който се приписва на различни източници и много добре обобщава нещата – наблюдавайте мислите си. Те стават думи. Наблюдавайте думите си. Те стават действия. Наблюдавайте действията си. Те стават навици. Наблюдавайте навиците си. Те стават характер. Наблюдавайте характера си. Той става съдба. Това е вярно не само за изхвърлянето на буклука, а за всичко, което правите в живота си. Ако всеки път, когато започнете да се борите с примка на навика, си мислите нещо от рода на «ох», пак ли това или «Няма да мога да се справя нещата, никога няма да се получат», тогава вероятно ще добавите и втори вреден за вас навик върху първия – спусък, започвате да се затруднявате. Поведение – мислите си, че ще е зле – Фиксиране настройка. Резултат – засилване на вероятността да стане зле. Също така ще трябва да се борите и с първоначалната примка на навика доста по-дълго, защото ще продължите да подсилвате и двете примки – тази с която се борите, и принката на лошото отношение. От друга страна, ако започнете да практикувате внасянето на лекота и любопитство към преживяването си, докато шофирате на първа и втора скорост, ще извлечете тройна полза. Едно, ще ви стане полезно да работите с навика, с който се борите. Две, ще се научите да изоставяте видовете отношения, които не ви помагат, ще видите, че не са възнаграждаващи. И три, ще развиете полезния навик да. Сте любопитни, ще научите колко възнаграждаващо е това в част 3. Опитайте се да осъзнавате отношението си поредовно. Когато нещо е наистина смешно или абсурдно, ще ви стане трудно да го приемате сериозно за в бъдеще и властта му над вас ще отслабне. По този начин осъзнатостта може да ви помогне да обръщате много по-съсредоточено внимание на това в какво е впримчен мозъкът ви да ви позволи да забележите колко е абсурдно, че нещо е неприятно само защото вие сте убедили себе си, че ще е неприятно. Това осъзнаване може да ви позволи и да простите на себе си, че изобщо сте си създали този вреден навик. Спомняте ли си как една от пациентките ми се осъзнаваше миг преди да попадне в примката на тревожния навик да се самоусъжда? Тя просто си казваше, с подсмихване, о... Това е просто работа на мозъка ми, важно е винаги да сме мили със себе си, вместо да се самообвиняваме за начина, по който са програмирани мозъците ни. Можете да внесете същото игриво отношение към всякакви възникващи мисли и емоции. Вместо да се борите с тях или да ги отблъсквате, опитайте просто с лекота да ги разпознавате като мисли и емоции. Това представлява изпълненото с любопитство отношение. Можете да проявите неподправено любопитство към тези чувства и да започнете да проследявате привичните си реакции към тях, по този начин може да прозрете до каква степен те управляват живота ви. Когато привнесете това любопитно отношение, е много по-малко вероятно те да продължат да имат същата власт над вас, която някога са имали. Става очевидно, че това са просто мисли и усещания в тялото ви. Да, в момента те може да управляват живота ви, но не определят кои сте вие. Можете дори да превърнете тези мисли и емоции във ваши учители. Вместо да се отчаявате, че ви е трудно или не успявате да отбележите побърз напредък, станете любопитни. След като мисълта или емоцията вече е там, можете да използвате като път да изследвате всички различни начини, по които реагирате спрямо нея. Ето един пример. Забелязвате, че започвате да се отчаявате. Спусък започвате да се отчаивате. Поведение. Забелязвате привичната реакция и си задавате въпроса. Какво получавам от това? Резултат Виждате колко не възнаграждаващ е старият навик. Разочаровате се от чувството на отчаяние. Втора скорост: Вижте дали можете да внесете добронамерено игриво любопитство към вашия процес по промяната на навика. Ако забележите, че започнете да се страхувате. Докато работите с основана на страх примка на навика, или ако картографирането на основана на тревожността примка на навика ви прави тревожни, вижте дали не можете да се дистанцирате малко от чувството. Поемете дълбоко дъх и си напомнете, че това е просто вашият мозък, който се опитва да ви помогне, и че малко излиза от релсите в процеса. Ако се надигна отчаяние или някакво друго лошо отношение, усещате ли да се затваряте и да засядате в някаква примка на навика? Основана на фиксираната настройка. Ако е така, отделете един момент, за да картографирате това, и вижте какво получавате от него. Идеята е да разберете точно колко невъзнаграждаващо е подобно отношение и да започнете да се отучвате от него. С времето, докато се разочаровате от това отношение, щомто се полеви отново, просто го забележете и си спомнете, че това е някакъв шантав навик, който сте придобили. Това простичко действие на осъзнаване ще ви помогне да спукате мехура на стария навик и ще подкрепи новото ви отношение на отвореност и любопитство. Глава 14. Колко време е нужно да промените навик? Веднъж, докато бях зад кулисите на една конференция, подготвяйки се да изнеса лекция, подочух лекторката преди мен да дискутира как е възникнал един въпрос, който често ми задават. Наистина ли са нужни само 21 дни? За да се създаде нов навик, за да иллюстрира въпроса, лекторката цитира козметичен хирург на име Максуел Малц, който забелязал, че на който и да било от неговите пациенти му отнема около 21 дни, за да свикне с новото си, различно на вид лице, когато си направи пластична операция на носа. Проблемът е, че аз не съм успял да открия каквито и да било рецензирани от специалисти проучвания, които да подкрекат твърдението му. 21 е общоприето число, то е разпространено и с интернет достатъчно пъти и на достатъчно места, че може да наживе всеки, четящ тази книга, но всъщност няма реални доказателства, че това е истина. Примките на навиците се формират просто и лесно. Правите нещо и ако то е възнаграждаващо, при възможност или наличие на спусък, вие вероятно ще го направите отново. От друга страна, ако се опитвате да затвърдите нов навик такъв, при който липсва незабавна и недвусмислена награда, на практика всички шансове са против вас, защото трябва да вземете предвид всичко от генетиката през мотивацията си, ситуацията, в която се намирате, та до самото поведение. Формирането на навици е малко посложно, отколкото тази теория за две-едно от тези може да ни накара да вярваме. Това казват и проучванията, които не са многобройни. Например, през 2009 година Филипа Лали и колегите и от University College в Лондон публикували проучване с заглавие «Как се формират навиците» – моделиране на оформянето на навици в реалния свят. Те установили диапазон от 18 до 254 дни, в който поведенията се автоматизират. 5.3 този диапазон не само бил доста широк, а и тъй като проучването продължило само 12 седмици, той също така разчитал изцяло на математическо моделиране. На това отгоре, само 39 от 62 те участници в проучването са оказали подходящи за модела. Подходящи означава, че информационните единици били близо до теоретичната крива на графиката. Аз не критикувам този доклад, много е трудно да се свърши такава работа, защото има твърде много променливи. Но ние можем да намалим тези променливи и така може би да определим реалистична времева рамка, в която могат да се формират нови навици. Като направим две неща, можем да изберем специфично поведение за изучаване и да измерим промените във възнаграждаващата му стойност. Точно това направи моята лаборатория. Всъщност от десетилетия съществува литература, която далеч не е аматьорска и недостоверна е възоснова на интернет, а наистина достоверна, защото е била изучавана и повтаряна при множество експериментални парадигми смишки, маймуни, хора. През 70-те години на XX в двама изследователи Робърт А. Раскорла и Алан Руагнер предложили прочуд днес математически модел, който носи техните имена. 5-4, ако сред вас има математици, погледнете формулата подолу. Останалите можете просто да прескочите следващите три параграфа, обещавам после да не ви питам за тях. Моделът на Раскор Луагнер на обучението с утвърждение изглежда така – Виравно равно VT плюс Този плюс постулира. Че настоящата възнаграждаваща стойност V на дадено поведение зависи от предишната му възнаграждаваща стойност VT и обучаващ сигнал ST. Обучаващият сигнал зависи от танар. Прогностична грешка ST, която е несъответствието между реалния и очаквания резултат от поведението. Този обучаващ сигнал е свързан с мозъчни центрове като Овк и други. Не се тревожете особено какво е. Е, това е статистически параметър на ниво участници, константа. Нека да повторя това на нематематически жаргон. На практика, когато изпълнявате дадено поведение, например изяждате парче торта, мозъкът ви първо запечатва спомен колко възнаграждаващо е въпросното поведение, например тортата е вкусна. Не забравяйте... Че тази стойност се определя от най-разнообразни фактори, включително контекста, емоционалното състояние и тъна, хора, места и неща, асоциирани с поведението, които се групират заедно в една единствена сумарна стойност. Веднъж, щом тази възнаграждаваща стойност бъде научена, мозъкът ви очаква от поведението да ви даде същото по размер възнаграждение следващия път, когато направите нещото, въз основа на това колко възнаграждаващо е било то в миналото. Проблемът е, че мозъкът ви очаква стойността да е същата, като в миналото да ядеш торта равно да ядеш торта, дори и контекстът да е различен да ядеш торта, когато си гладен равно да ядеш торта, когато си сит. Ако започнете да пиете мляко с изтекъл срок, вие спирате веднага, щом осъзнаете, че е вкиснало, тъй като мозъкът ви сигнализира за несъответствие между това, което е прогнозирал наклонената черта, очаквал да получи, и това, което реално е получил. Това е прогностичната грешка за вас, математици, които не пропуснахте нищо. Ако ядете торта по навик, без да обръщате внимание на реалния резултат, а именно доколко възнаграждаващо е това в момента, вашият мозък няма да ви даде сигнал, че нещо липсва или не е наред, няма прогностична грешка, защото торта равно торта. Но ако наистина обърнете внимание на реалния резултат и изяждането на две парчета, торта не е така възнаграждаващо, както е било, когато сте били на пет години и сте можели да ядете торта за закуска, обяд и вечеря, без да напълнявате, тази прогностична грешка дава сигнал на мозъка ви, че е време да актуализирате възнаграждаващата стойност. Именно това е математическата основа за втора скорост. Така са очите. Така променяте навици. Това осъзнаване може да има последици в реалния живот, включително колко бързо се отървавате от лошите навици и освоявате добрите, не се притеснявайте за математиката. За да проучим с точност доколко и колко бързо намалява възнаграждаващата стойност при прияждане и тютюнопушене, когато се използва втора скорост, ние вградихме в приложенията «Хапни нещо веднага» и «Копнея да спре инструмент за пораждане на силно желание». Молим участниците да използват инструмента, когато ги връхлети непреодолимо желание за храна или цигара. Стъпка едно на инструмента изглежда като изображението в дясно. После искаме от тях да определят колко силен е копнежът им в момента. Стъпка едно помага на хората и на изследователския ни екип да направят точно оценка доколко възнаграждаващо е поведението за тях в момента. Нека, например, да кажем... Че изпитват силно желание да ядат торта, и после преминават през упражнението в инструмента ни и си представят, че ядат. Ако възнаграждаващата стойност е висока, желанието им или ще остане същото, или дори ще се повиши, защото те наистина е искат веднага след като са си представили, че ядат. Ще се повиши дори още повече, ако са гладни. После, в стъпка две, Нашите участници изпълняват упражнения по осъзнато хранене наклона на черта пушене, за да може реалният. Резултат да се регистрира в мозъка им. Тук, ако обърнат съсредоточено внимание, докато изяждат три парчета торта, вместо да спред до първото, или пушат цигара, те виждат и чувстват сами за себе си точно колко възнаграждаващо е в действителност поведението им. Искаме от тях да споделят незабавно колко доволни се чувстват. Искам и да повторя това няколко минути по-късно в нашата програма «Хапни нещо веднага», защото понякога бомбата в препълнения стомах от поглъщането на голямо парче торта или купчина на бисквити не се регистрира незабавно. Караме ги да повтарят това всеки път, когато имат непреодолим апетит за нещо, за да се уверим, че мозъкът им получава точна и актуална информация доколко възнаграждаващо е всъщност това поведение което помага да се заменят предишните ими устарели спомени за възнаграждаващата стойност. Колкото по-често правя това, толкова по-добре се запечатват новите спомени. Един от използващите приложението, Копния да спръс общи, всичките цигари, които изпушив днес, бяха отвратителни. Веднъж, щом тези нови възнаграждаващи стойности се запечатат, следващия път, когато някой почувства желание да яде или да пуши, Простото преминаване през стъпка едно изважда на повърхността, актуализираната стойност и силното желание за консумация спада, което, разбира се, му помага да излезе от принката на навика и да промени поведението си. Въз основа на техните субективни класации, ниво на задоволство след ангажиране с поведението и желанието да се повтори това поведение, ние можем да изчислим колко повторения са нужни, за да може възнаграждаващата стойност на поведението да намалее. Доктор Вероник Тейлър, постдокторантка в лабораторията ми, направи цялото екстравагантно моделиране от типа Раскорлоагнер, RW, за две проучвания едно за тютюнопушене и едно за прияждане. пет 6 тя установи забележително сходни RW криви и в двете проучвания. След едно нула-тире 1 5 пъти използване на инструмента при възникване на непреодолимо желание, реалната възнаграждаваща стойност спадала близо до нулата. Съчетавайки тези резултати с други проучвания, които лабораторията ми е публикувала във връзка с мозъчните промени при пушачите след използването на приложението, копнея да спра в продължение на месец заедно с 40%. Намаление свързаното с непреодолимо желание прияждане след използването на приложението хапни нещо веднага за два месеца. Ние започваме да получаваме много по-добра представа за това как работи трискоростният модел както в мозъка, така и по отношение на поведението. 5-7, разбира се, има още много за изследване. За да можем убедително да обобщим всичко. От цялата математика и измервания, обаче едно нещо е ясно. Обръщането на внимание е наистина важно, ако желаете да промените навик. Ако това е навик, от който отчаяно желаете да се отървате, вие не можете да се заречете, да се насилите или да си пожелаете да спрете, защото тези неща най-вероятно нямат ефект върху възнаграждаващата му стойност. Ако това е навик, с който желаете да започнете след 21 дни или 21 години, вероятността това да се случи въз основа на разума, принудата или желанието е доста слаба по същите причини. Не можете да се измъкнете от лош навик или да придобиете добър чрез мислене. Всички имаме желания и планове за навиците си, но нашето чувстващо тяло, което регистрира резултатите от поведенията, наделява над мислещия ни ум. Проверете дали можете да хакнете мозъка си и да впрегнете в действие част от това концептуално знание, като продължите да практикувате втора скорост, в настоящия момент и в ретроспектива. Вижте колко бързо вашите разкорлогнър криви ще спаднат от възнаграждаващо през ами до, не, благодаря. Кой се нуждае от насърчаване? Ако в този момент се затруднявате, не се тревожете. Първи и втора скорост все още дори не са съсредоточени върху промяната на поведението. Ще стигнем до това в част 3 Но за сега нека да си спомним за едно малко влакче. Една от любимите ми истории в детството беше «Локомотивчето, което можеше». В книгата се разказваше за малко синьо локомотивче, тя беше започнала живота си като локомотив за превключване на вагони, но когато й възлага да изтегли товар от детски коледни подаръци нагоре по хълм, тя не вярва, че ще се справи. Локомотивчето се бори с големи трудности, в главата й се въртят купища дяволски мисли, които мачкат самоувереността и я отчаиват. За да се пребори с тях, тя измисля мантра, която има чудесен ритъм. Мисля, че мога. Мисля, че мога. Мисля, че мога. Мисля, че мога, малкото. Локомотивче се закача за влака с коледни играчки и звярната мантра в ума си започва да се изкачва по планината. Мисля, че мога. Мисля, че мога. Тя побеждава демоните си, изкачва се по хълма и се спуска от другата страна. За да бъде посрещната като героиня от пищещите деца, останали без играчки, които сега плачат от радост. Докато се спуска надолу по хълма, тя променя мантрата си на «Повярвах, че мога». Повярвах, че мога. Повярвах, че мога. И така, коя е била тайната на малкото локомотивче? Машинното масло? Тежката работа? Всъщност, освен положените усилия, в тази приказка се случва и нещо друго. Отначало малкото локомотивче е съсредоточено върху бъдещето, мисля, че мога, а после върху преживяване на миналото, повярвах, че мога. Но това, което наистина и помага да се изкачи по хълма, е, че не засяда в нито едно от двете. Вместо това тя се съсредоточава върху настоящия момент. Ето каква може да е вашата полука от това, не вярвайте на мислите си, особено на унези, които включват, трябва. Мислите са просто умствени думи и образи, които идват и си отиват, и на тях трябва да се гледа с здравословен скептицизъм. Това не означава, че мисленето е нещо лошо. Не забравяйте, че планирането, решаването на проблеми и креативността са част от това, което ни прави хора и ни помага в живота. Мисленето ни препъва, когато изпаднем в тревога или в примки на навика да се самоосъждаме, та е на трябването, трябва да правя това. Не трябва да прави онова. Именно за тези типове мисли е важно да внимаваме, особено за твърдите мнения, защото те чисто и просто ни карат да се чувстваме зле по отношение на себе си. Вярвайте на мозъка си. Вашият мозък е еволюирал в продължение на еони, за да ви помогне да оцелеете. Въпреки, че няма всички отговори и понякога може да ви подведе. Например, чрез тревожно мислене, той няма изведнъж да промени древните, изпитани, доказани и доверени механизми на начина, по който учите, те е ученето чрез възнаграждение, и да ви подведе сега. Колкото повече знаете за начина, по който работи, и колкото повече осъзнавате, че картографирането на примките на навика и разочарованието от старите поведения ви помагат да се придвижвате напред, толкова повече това доверие ще се задълбочава. Вярвайте на тялото си, или иначе казано на. Тялото наклоне на черта ума си, защото двете всъщност са неделими. Там се регистрира възнаграждаващата стойност. Когато обръщате внимание на резултатите от действията си, именно реалните физически усещания и чувства ще наредят на вашия ПФК да актуализира наградите. Вярвайте на опита си. Вие сте тайната. Картографирането на примките на навиците ви отново и отново помага на мозъка ви да прозре, че имате сериозни намерения и сте се посветили на това да промените навиците си. Да внимание на тази причинно-следствена връзка между привичните си поведения и резултатите от тях наистина променя възнаграждаващата им стойност и ви помага да се разочаровате от навици, които не са добри за вас, както и да се очаровате от навиците, които са. Шавър как да работим с принката на навика да се самоусъждаме? Веднъж, когато бях в колежа, влязох в столовата и седнах да обядвам с приятели. Там имаше едно момче, което седеше само на друга маса. Без аз самия да знам защо, изтърсих нещо, което привлече вниманието към факта, че той е сам. За нищо на света не бих могъл да си спомня какво казах, но си спомням останалата част от събитието с ярки подробности, защото, както приятелите ми, така и аз бяхме изумени от онова, което току-що бях направил. Дори и днес, почти 25 години по-късно, се гърча от неудобство, докато пише това. Не бях особено подъл, не съм тормозил никого в училище. Всички останахме шокирани от онова, което се беше случило току-що, но най-вече горкото момче, което бях подиграл и на което не му оставаше нищо друго, освен да наведе глава и да довърши обяда си. Най-вожното в историята е това, което се случи после. Ако умът ми си беше на мястото, щях да стана, да отида при момчето и да се извиня. Но аз не го направих. Бях толкова шокиран от постъпката си, че вместо това също наведо глава, довърших обяда си и си тръгнах. Защо си спомням толкова живо тази сцена, сякаш беше вчера, сърцето ми блъска? Стомахът ми се свива, всичките бипкания и свиркания на възбудата на автономната нервна система. Защото, вместо да изхвърля тази ръчна граната от стаята, като се извиня, аз се погребах дълбоко в себе си и от време на време тайно издърпвам пред пазителя на саме. Не можех да променя онова, което бях направил, но можех да се самонаказвам за него. Отново и отново. Нашите механизми за оцеляване са настроени така, че да се учим от грешките си. Научаваме се да избягваме горещи котлони след първия път, когато се опарим, за да не ни се налага да се парим отново и отново. Като се самонаказваме, ние мислим, че се научаваме, защото в крайна сметка правим нещо, но това нещо не е учене. Ние просто дърпаме предпазителя на тази ръчна граната отново и отново, докато преживяваме пак ситуацията, мислейки, че самобичуването ще поправи миналото по някакъв магически начин. Разбира се, аз се получих от този злополучен момент в столовата. От тогава насам не съм правил нищо, което дори и бегло да наподобява случката, но все още нося белезите. Най-важното е, че това са белези, които не е нужно да бъдат там, всъщност на първо място изобщо не беше наложително да получавам тази рана. Ако се бях извинил, предполагам, че и двамата щяхме да се смеем нервно на моята глупост и да забравим. Повече от десетилетия по-късно, след като вече медитирах от години и следвах особеностите на ученето чрез възнаграждение, осъзнах, че с всяка шевра шиба на възможност за растеж, са свързани две възможности да израснем, благодаря на съпругата ми, че ме открехна за тази фраза. Път номер едно е здравословната опция «Гледай и се учи», при която наистина се учим и израстваме. Прекланяме се пред нея като пред учител. Мислейки върху случилото се и учейки се от ситуацията, включително и от собствената ни вътрешна обратна връзка. Спусък, допускаме, грешка. Поведение, забелязваме я и се учим. Резултат, не повтаряме въпросната, грешка, израстваме от преживяването и продължаваме нататък. Представете си това като избор на обяд, който се състои от пълноценни растителни храни. Вкусен е Чувстваме се енергизирани и знаем, че помагаме да се предотврати съсипването на дъждовните гори в басейна на Амазонка. Път номер две е опцията «Спомняй си и съжалявай», която е много по-нездравословна и при която засядаме в принката на навика да се самобичуваме и всъщност не научаваме нищо. Игнорираме или потискаме възможността за растеж, като вместо това се съсредоточаваме върху самоналоженото си наказание. Спусък, допускаме, грешка. Поведение – съдим се или се опрекваме, тъй е чоплим коричката на раната. Резултат – старата рана отново е прясна и кърви. Преди известно време попаднах на мисълта – прошката е отказ от надеждата за по-добро минало. Отнеми известно време, но подпомогнат от собствената си практика за осъзнатост и отопита колко невъзнаграждаващи са примките на навика от типа «Спомняй си и съжалявай, аз простих на себе си» което ми отвори възможността наистина да се получа от шъвъра от столовата. Спусък – да си спомня глупавата си постъпка от столовата. Поведение – да внимание как се свива стомахът ми и как в главата ми започват да се въртят самоусъждащи мисли, да се прегърна мислено и да си напомня, че не мога да поправя онова, което съм сторил, но пък съм се получил от него. Резултат – заздравела рана. Но стига сме говорили за мен, сега е ваш ред да помислите върху собствените си примки на навика да се самоосъждате. Картографирайте ги. Когато го направите, ще сте в състояние да излезете от тези примки и вместо това да разберете и да се получите, но не от случилото се в миналото, а от начина, по който се срещате със себе си в настоящето, точно в момента, в който се задействат спосъците на тези примки на навика да се самоосъждате. Спомняй си и съжалявай равно фиксиране на сторика. Разбери и се научи равно настройка за растеж. Можете ли да погледнете примките на навика да се самоосъждате, които картографирахте, първа скорост, и да минете на втора скорост, като се запитате какво получавам от това да се самобичувам? Мога ли да видя поясно, че самообичуването прави процеса безкраен? Сега разбирам ли, че да обръщам внимание на това колко е болезнено да се самоосъждам, може да ми помогне да изляза от този цикъл. Ще надградим тази практика за втора скорост, като въведем ПКПДО, -пък по-голямата и по-добра оферта, и я добавим към Шавра в част 3. Веднъж, щом наберете достатъчно инерция на втора скорост и наистина усетите разочарованието от самоосъждането и самобичуването до мозъка на костите си, сте готови да минете на трета скорост. Част 3. Открите по-голямата и по-добра оферта за мозъка си, трета скорост. Любопитството побеждава страха още по-убедително от смелостта. Джеймс Стивенс Глава 15 По-голямата и по-добра оферта Има една песен на Хенри Блосъм и Виктор Хърбърт, написана през 1905 година, въпреки, че би могла и да е написана вчера, която се нарича «Искам, каквото искам» когато го искам I want what I want when I want it". Това съглавие звучи съвременно, защото ние, изглежда, навлизаме в епохата на пристрастяванията. Никога преди светът не е ставал свидетел на сливането на нашата колективна способност да разработваме, да усъвършенстваме, да произвеждаме масово и да дистрибутираме както химически субстанции, така и преживявания, които са несравнимо по-пристрастяващи от всичко преди тях. Забравете кокаина, фейсбук, въведе бутона «Харесвам и ние всички се пристрастихме». А това се подхранва от всяка провокираща тревожност, самоусъждаща мисъл от рода на «Искам това», което има тя наклонена черта той, която изкача в умъни, когато влезем онлайн и видим да излиза алгоритмично прицелена реклама за нещо, което сме търсили в Google преди няколко дни, или когато разгледаме новините. В социалните медии и попаднем на снимка от нечи и перфектен живот. Хората се борят с купнежите си от хилядолетия. Напъртено на Фатина, Гърция, има релеф от около 440 години пърхара, който показва ездач, опитващ се да обязди див кон. Това изобразява битката между импулсите и желанията, конят, и нашите обоздаващи сили на волята, конникът. Съвременните подходи към поведенческите промени са силно повлияни, някак по ирония на съдбата, от мисленето през просвещението, толкова е силно ударението, поставено върху индивидуализма и разума в съвременния свят. Пет-осем вярваме, че нашата сила се крие способността ни да мислим критично. Смятаме, че можем да се измъкнем с от поведения, задвижвани от дълбоки желания сили, много помощни от волята ни, разположена в префронталния кортекс. Не достатъчно да знаем, че един навик е вреден за нас, за да го променим. Дори и да измислим най-детайлния план да пазим диета и да намалим теглото си, защо тогава най често изпадаме в йо-йо ефект, безкрайен цикъл на сваляне и качване на килограми. Твърде силно сме се фокусирали върху ездача, за да променим навиците и пристрастяванията си, а това не работи. Само в САЩ опиоидите и затластяването вече се описват като епидемии. Има ли някои ключове, скрити в неадекватността на нашите индивидуални, рационални и егоцентрични подходи, които можем да използваме като уроци, за да се придвижим напред? Нашите съвременни невронни мрежи все още са до голяма степен в режим «Ловци и събирачи», по възможност без да ставаме плячка. Това означава, че ученето чрез възнаграждение се активира всеки път, когато сме стресирани и спушим цигара, Изядем кексче и проверим имейла или социалната си мрежа. На практика всеки път, когато посегнем към нещо, за да се успокоим, ние утвърждаваме наученото до момента, в който то стане автоматично и привично. Така засядаме в тревожни и други примки на навика. Ще ви дам само един пример до момента, в който мой пациент дойде при мен, за да му помогна да сложи край на 4-0 годишния си навик да пуши, той вече беше подсилил тази верига за научаване близо 293 хиляди пъти. Как волята изобщо би могла да се справи с това? Съвременните психологически и поведенчески подходи разчитат почти само на разума и волята. Например, когнитивната поведенческа. Терапия, къпата, която е настоящия златен стандарт на Националния институт за злоупотреба с наркотици за лечение на пристрастеността към наркотиците и може би най-широко използваната, Основана на доказателства терапия за психично здраве като цяло е съсредоточена върху промяната на емаладаптивните мисловни модели и поведения. 5.9. Ако отново използваме аналогията кон и ездач, при която желанията ни са конят, а способностите ни за когнитивен контрол са ездачът, когнитивната поведенческа терапия е. Съсредоточена предимно върху развиването на способностите на ездача да посреща стресовите фактори. 6.0. Въпреки това, докато субстанциите и преживяванията стават все по-пристрастяващи и достъпни, конят става все по-силен и по-наобоздан. През 2013 година, например, разследващият журналист Майкъл Мос публикува експозе за хранителната индустрия в СП «Нью Йорк Таймс», озаглавено «Необикновената наука за пристрастяващата боклучава храна». Статията описва умишлените и съгласувани усилия на производителите на храни да създават продукти, които са все по-пристрастяващи, шест-едно технологичната индустрия ги е последвала, тествайки върху милиони, а понякога и милиарди ползватели-продукти, вариращи от социални медии до видеоигри. Продуктите са проектирани така, че да увеличават ангажираността на ползвателя с тях и да водят до още по-голяма консумация на продукта, вместо до постигане на удовлетворение. Шон Паркър, един от бащите основатели на «Фейсбук», Чето участие в компанията го е направило милиардер, откровено обяснил, че Facebook е примка на обратната връзка за социално валидиране. Точно нещото, което би измислил хакер като мен, защото той експлуатира определена слабост в човешката психика. Той да обяснил и, че на ранен етап от разработването на Facebook целта им била да консумираме колкото възможно повече от вашето време и съзнателно внимание 6-2. Горките ни мозъци, които да не забравяме, само искат да ни помогнат да открием храна, са надхитрени и притиснати от превъзхождащия ги противник. Първичните неврални структури, за които е доказано, че се асоциират с когнитивния контрол, например дурзолатералния префронтален кортекс, са първите структури, които се изключват, когато се сблъскат с посъци от рода на. Стреса. Шестри всички сме изпитвали това до някаква степен. Ако сме стресирани и уморени късно вечер, е много по-вероятно да бъдем привлечени от сладоледа, отколкото от броколито. За да изравним резултата в наша полза, ако желанията и копнежите са подхранвани чрез процес, основан на ученето чрез възнаграждение, не може ли да впрегнем същия този процес, за да обучим мозъците си, вероятно дори без да се налага да влагаме допълнително време и усилия? 6-4. Добрата новина е, че вие вече сте извършвали подготвителната работа за това. Изграждали сте осъзнатост, картографирайки примките на навиците си да се тревожите на първа скорост и внимателно и ясно съзнавайки резултатите от поведенията си на втора скорост. При този процес започвате да променяте мозъчните вериги за наградната стойност във вашия орбитофронтален кортекс. Всички от движения за полиране на пода и боядисване на оградата са ви подготвили за голямата битка с мозъка ви. За да се повлияе върху дадено поведение или то да се промени, се изисква също и осъзнатост, трябва да осъзнаете или да прогледнете за това, че се намирате насред изпълняването на някакво привично поведение, преди да можете да направите нещо по въпроса. Това е естеството на първа и втора скорост. Освен това, щом веднъж се регистрира стойността на поведението, осъзнатостта ви позволява не само да се откажете от старите навици чрез разочарование от тях, втора скорост. Но и да изградите здравословни навици, повтарящото се поведение постепенно става автоматично, докато примките на навика се запаметяват. Това е важна разлика между настоящите когнитивни техники и практиките основани на осъзнатост. Разумът, конникът, би казал Стой! и промени начина си на мислене но в по-голямата част от случаите импулсът конят просто би отхвърлил разума и би тичал свободен, необуздан и неконтролиран. За разлика от това, осъзнатостта би ви подсказала да обърнете внимание, да изпитате последиците наклона на черта резултатите от поведението и да се получите за следващия път. Теорията, на която са основани практиките за осъзнатост, напълно на начина, по който ученето чрез възнаграждение работи в мозъка, а именно, когато се уверите, човк получава точна информация, сравнителната стойност на дадено действие може да. Бъде актуализирана. Съхранена и запомнена за в бъдеще. Когато това се разгърне напълно, не е нужно да разчитате на разума. Тогава сравнителната стойност на действието става поясна и вашият пещерен мозък поема управлението. Не забравяйте, оцеляващият мозък е много по-силен от по-младия си и по-слабратов префронталния кортекс. Не се опитвате да се измъкнете от дадена ситуация с мислене, ситуацията просто се разгръща, следвайки естествените принципи, на които се основава работата на мозъка ви, за да ви помогне да се учите. Надявам се, че до този момент сте си разработили своя собствена база от доказателства за първа и втора скорост. Ако сте го направили, вероятно ще разберете добре тази бележка в дневника от един участник в програмата ни «Хапни нещо веднага». Една вечер реагирах на емоционален сценарий, като се поддадох да си хапна нещо вкусно. Подхраних огъня в опит незабавно да се почувствам по-добре. Над моментната успокояваща сладост обаче скоро наделя телесното усещане за шоколадова, бомба в червата и смачкащото чувство за поражение и разочарование. Ако разпознавате ясно разочарованието от собствен опит, не просто да разбирате концепцията, а да го усещате в тялото си, поздравления, вече сте готови за трета скорост. Трета скорост. Връщайки се към овка, знаем, че за да бъде подсилено и затвърдено дадено поведение, Неговата възнаграждаваща стойност вероятно трябва да е по-голяма от тази на поведението, което заменя. Мислете за Овка като за човек, пристрастен към Тиндър или някакво приложение за срещи. Пръстът му винаги се плъзга по екрана в търсене на по-голямата и по-добра оферта, пък -пъдо. Що се отнася до избирането на поведение, нашият Овк винаги търси тази пък -пъдо. Всъщност, Същност Овк установява иерархия на наградите. За да можете да вземате решения по ефективен начин, без да влагате твърде много умствена енергия. Това е особено вярно, когато сте изправени пред избор. Вашият овк придава на всяко от вашите предишни поведения определена стойност и когато му се даде избор, да речем, между две поведения, той да може да избере по постойностното. Това ви помага бързо и лесно да изберете какво решение да вземете, без да мислите твърде много. Например, аз съм проявявал много, много поведения, свързани с яденето на шоколад, до степен, в която моят Овк се е изградил доста детайлна иерархия за шоколадовото възнаграждение. Тя е следната: харесвам 7-0% черен шоколад много повече от 4-0% млечен шоколад. Когато са налични двата, дори не се замислям, винаги ям от 7-0%. Не ме разбирайте погрешно. Аз не съм емоногамен 7-0% тип. Винаги бих опитал нещо ново, ако то отговаря на този 7-0% прак, по процент какао, морска сол, малко ли пипер, може би малко бъдеми, но рядко бих паднал до 60%. За да се отървете от старите навици и да утвърдите новите, трябва да създадете необходимите условия. Първо, трябва да се уверите, че възнаграждаващата стойност на стария навик е актуализирана. Затова се упражнявахте толкова много на втора скорост. Второ, трябва да откриете унази по-голяма, по-добра оферта. Например, ясното осъзнаване, че вкусът на цигарите е неприятен, намалява наградната стойност на тютюнопушенето, втора скорост, но хората не висят просто така, без да правят нищо по време на пушпулзите, ако не пушат. Бездействието бързо се превръща в отекчение и безпокойство, които сами по себе си са неприятни. В много парадигми за лечение на пристрастявания решението изисква заместващо поведение. Яденето на бомбони може да оплътни. Времето и да задоволи апетита за нещо приятно, до някаква степен, но въпреки това подхранва привичния процес. Подтикнат от непроодолимо желание, човек се научава да яде бомбони, вместо да пуши, което създава своя собствена примка на учене чрез възнаграждение и е обичайният заподозрян за средното надаване с около 7 кг което идва със спирането на цигарите. Трето, за трайна промяна на навика трябва да откриете специален тип, по-голяма и по-добра оферта, а не просто каквато и да е. Трябва да откриете награда, която е по-възнаграждаваща и не подхранва примката на навика чрез простото заместване с различно поведение. Осъзнатостта може да отговаря на тези условия. Това е наистина важно, за това ще го повторя. Осъзнатостта всъщност може да ви даде по-задоволителни награди, също като заместител, който предоставя по-големи и по-добри оферти, но без товара да подхранва непроодолимото желание, повече за това по-късно. Нека да продължим да използваме стреса като пример. Какво би станало, ако вместо да пушите или да ядете кексчета, въведете осъзнатото любопитство като ново поведение? Тук се открояват две уникални разлики. Едно. Има превключване от поведения, основани на външното, ядене, пушене и тъна, към такива, основани на вътрешното, любопитство и още по-важно, две, възнаграждаващата стойност е материално различна. Можете също така да замените вътрешни привични поведения като тревогата с осъзнато любопитство, защото то е по-приятно от тревогата. По-специално. Моята лаборатория проучи възнаграждаващата стойност на различните умствени и емоционални състояния и откри нещо наистина пленително. Състояния като злоба, стрес, тревожност и непроодолимо желание не само са понеприятни неприятни като усещане, те са по-малко възнаграждаващи от добротата, удивлението, радостта и любопитството но също така и се усещат като по-затворени, докато другите се усещат като по-отворени и дори експанзивни. Не забравяйте, това има смисъл от гледна точка на оцеляването. Ако бягате от прословутия се облезъп тигър и той ви приклещи, какво ще направите инстинктивно? Ще се свиете на плътно кълбо, за да се превърнете във възможно най-малката мишена и да защитите вътрешните си органи. Моята лаборатория установила, че дори усещането да си затворен – това. Умствено състояние на свиване съвпада с активирането на регионите за пасивен режим на работа на мозъка, като например задният сингуларен кортекс, за който писах в част 1. За разлика от него, любопитното осъзнаване на преживяванията в настоящия момент не само се свързва с усещането за отвореност наклонена черта експанзия, но и намалява активността на същите тези мозъчни региони. Важното е, че второто е по-приятно от първото, възнаграждаващата му стойност е по-висока. Нека да направим 3 -0 секунден експеримент, за да иллюстрираме тази концепция и да можете да запомните като мъдрост, основаваща се на собствения ви опит. Извикайте в ума си някакъв скорошен момент, в които сте били тревожни или сте изпитвали страх. Спомнете си достатъчно от събитията и елементите, за да можете да усетите емоцията в тялото си. Обърнете внимание къде в тялото си усещате. Сега усетете какво е чувството. Дали е по-скоро затворено, свито или стегнато, или пък отворено, разширено? Сега си спомнете за скорошен момент, когато сте били радостни. Спомнете си достатъчно от събитията и елементите, за да можете да почувствате тази емоция в тялото си. Забележете къде е в тялото си усещате. Сега усетете какво е чувството. Дали е по-скоро затворено, свито или стегнато, или пък отворено, разширено? Веднъж, щом самите вие направите експеримента, той изглежда съвсем лесен и логичен, но ще си изненадате колко голяма част от тези неща трябва да потвърждаваме в лабораторията ми. За това, ръководени от постдокторантката доктор Едит Бонин, ние измерихме възнаграждаващата стойност на куп такива емоционални състояния у стотици-участници. Установихме, че почти универсално хората предпочитат отворените състояния пред затворените. Отличното провеждане на този малък експеримент може да сте забелязали същото и да сте осъзнали, че радостта е експанзивно чувство, докато стресът и тревожността са свити. Ето колко може да ви даде умишлената осъзнатост. Едно – тя ви помага да актуализирате възнаграждаващата стойност на старите ви поведения. Две – тази практика е вътрешна, Тя не ви се налага да отидете до магазина или да поръчате още от «Амазон», когато запасите ви започнат да свършват. И, три, това е страхотно подобрение в сравнение с зацикленето в хамстерската въртележка на примката на. Навика Именно това е трета скорост на кратко. Да намерите по-голяма и по-добра оферта, е заместващо поведение, която, бидейки по-голяма и по-добра, става предпочитано поведение пред стария ви навик. Заради по-голямата и възнаграждаваща стойност, тази по-голяма и по-добра оферта в началото всеки път ви помага да излизате от старата си примка на навика. А веднъж, щом се вкорени, се превръща в новата стратегия на мозъка ви, е в нов навик. Ще посветим останалата част от книгата на научаването и практикуването на различни техники за осъзнатост, за да можете да усетите, кои от тях попадат във вашата 7-0% -ва категория на най-доброто. Ако отново се върнем към аналогията с коня и ездача, умишлената осъзнатост не променя силата на желанието ви, нито увеличава силата на волята ви. Вместо това изменя взаимовръзката между двете. Вместо да се борите да укротите коня, вие като ездач можете да се научите как да го яздите по-умело. Тъй като осъзнатостта впряга енергията и мощта на вредния потик, двете хармонично се сливат в едно, като може би трансцендират и трансформират противостоящите дуалности, превръщайки ги от битка в нещо подобно на танц. Дефиниране на трета скорост. Ще ви дам две дефиниции за трета скорост, първо една по широка, а после втора, по специфична и устойчива. После ще анализирам и двете. Широка дефиниция – всичко, което ви помага да излезете от примката на старите си навици. Специфична, устойчива дефиниция – вътрешно базирана по-голяма и по-добра оферта, която ви позволява да излезете от примката на старите си навици. Ключовият проблем с широката дефиниция е думата всичко. Например, ако просто искахте да отхвърлите стар навик да речем, да ядете твърде много торта и се удряхте здравата стъп предмет всеки път, когато посегнете към нея, на теория бихте успели. Но не към този вид промяна на навици се стремим тук. За устойчива промяна се нуждаете от нещо, което е практично и винаги е под ръка, за да можете да посегнете към него, когато ви е нужно, но да не е чук. По-важното е, че типът награда, която идва с дадено поведение, е от основно значение. Тя не само трябва да е по-възнаграждаваща от старото поведение, пък до, но и да не подсилва в процеса старата примка на навика. По-рано видяхме как се случва това с. Примера за заместването на цигарите с бомбони, което може да доведе до напълняване. За да илюстрирам колко важно е това, ще използвам пример с участничка в нашата програма. Хапни нещо веднага. Тя пише: Днес нещо ме разстрои и реагирах доста емоционално. Обикновено бих потърсила най-голямата, най-сладката и най-вкусна храна или закуска, която мога да открия, за да удавя емоционалния дискомфорт. Столях пред пекарната, втренчена във всичките торти, пайове, корабийки, обмисляйки какво бих могла да изям, без да се чувствам прекалено виновна. Избрах да отделя малко време да обиколя магазина, преди да реша. Попаднах на пакет пресни боровинки и си помислих, че това би била чудесна вкуснотия за мен, дори по-добра от сладкиш. Затова купих пакета вместо нещо от пекарната, седнах в кафенето и се насладих на всяка боровинка. Впоследствие бях много доволна. Бях напуснала магазина без какъвто и да било традиционен десерт. Когато седя тук сега, все още съм леко емоционална и разстроена заради събитието, което се случи порано през деня. И въпреки, че си хапнах вкусни, пресни боровинки, все още усещам тази празнина, която искам да запълня, този дискомфорт, който искам да облегча. Искам да я запълня с нещо. Обикновено това би било храна. Но аз не искам храна. И така, какво да правя в моменти като този? В тези мигове на силен емоционален дискомфорт, в които традиционно съм прибягвала до помощта на храната? Тази жена описва ясно принката на навика си. Нейният спусък с емоционално разстройващи събития и тя яде като начин да потуши дискомфорта си. Яденето е станало нейният заместител по избор на емоционалния дискомфорт. Помните ли, Дейв? Той също ядеше като начин да се разсее от тревожността си. Заместащите поведения като разсеяването или яденето са пък педо, но въпреки това подхранват примката на навика. Ако наистина искате да станете джедай, господар на собствения си ум, а не просто да замените един навик с друг, не всяка пък ще ви свърши работа. Дейв осъзна това самостоятелно и се отърва от навика си да яде като компенсираща дейност, преди да победи тревожността си. И така, как би могла тази жена да запълни болезнените моменти? Не забравяйте, тя се нуждае от нещо надежно, за това обаждането на приятел или близък не се брои. В крайна сметка. Какво ще стане, ако никой не си вдигне телефона? А заместването чрез сладки снимки на кутрата все пак си стратегия, която подхранва примката на навика, въпреки че осветлява друг елемент, който все още не сме засегнали, привикването. Спомнете си за времето, преди изобщо да започнете да пиете алкохол. Унези първи едно-две питията вероятно здраво са ви ударили в главата, а ако сте пили твърде много, може би после е последвал махмурлук. Реакцията на мозъка ви може да е била да нагоди своите рецептори за ацетилхолин, за да се увери, че може да се справи с такова поведение, ако то се случи отново. Ако продължите да пиете редовно, мозъкът ви би намалил броя на рецепторите, привикване... Вие бихте развили толерантност към ефектите от алкохола и с времето бихте имали нужда от все повече алкохол, за да постигнете същия ефект. По същия начин, ако замените стария си навик да гледате клипове с кутрета в Instagram, точно както при алкохола мозъкът ви също започва да свиква да гледа сладки снимки на кученца, получава се привикване. С други думи, мозъкът ви казва, вече съм виждал това. И както беше и в случая с нуждата от повече питиета... За да се постигна опиянение, са ви нужни още повече и още по-сладки кученца, за да си набавите дозата. Това не е точно устойчиво решение, нали така? В някои традиции този процес е описан като «гладният призрак». Представете си призрак с голям стомах и много дълго и тясно гърло. Независимо колко много яде призракът, той никога няма да се засити, защото не може да вкара храна в стомаха си достатъчно бързо, за да почувства се итост, хранопроводът му е толкова дълъг и тесен, че храната, която всъщност стига до стомаха, се смила и продължава нататък, преди стомахът да може да се напълни. Също като големите празни стома си, празнините не създават приятно чувство, когато се сблъска с някой от тях, мозъкът ви мисли, направи нещо. Запълни това! Ужасно е! Тази ужасна яма на отчаянието ме засмуква. Но вие не можете да запълните празнината, когато се опитвате да го направите, просто утвърждавате принката на навика. Когато обаче сте в състояние да видите, че тази празнина се състои просто от мисли, емоции и телесни усещания, можете да се отдръпнете, да се уверите, че не подхранвате принката и да оставите осъзнатостта. Да си свърши работата, докато шофирате на първа, втора, а сега и на трета скорост. Осъзнатостта е жизнено важният задвижващ процес за всяка от скоростите. На трета скорост простото внасене на добронамерена, любопитна осъзнатост към тези усещания и чувства ще ви помогне да се придвижите от привичното усещане, че трябва да направите нещо, за да поправите дадена ситуация, към простото наблюдаване на преживяването, докато гледате как проблемите се смаляват и изчезват от само себе си. Любопитството успокоява неспокойното, напрегнато усещане, направи нещо, защото, както споменахме порано, то е усезае по-различно, по-отворено и експанзивно. Още по-доброто е, че отвореното и експанзивно усещане, което идва с любопитството, е приятно. Тъй като любопитната осъзнатост е възнаграждаваща в този смисъл, тя е вътрешно базирано поведение, което ви позволява да излезете от принката на навика. Да се чувствате добре и да се отворите да научите нещо ново, тя сама по себе си е тази специална, по-голяма и по-добра оферта. По-късно ще проследим по-подробно как това засяга тревогата и други примки на навика, след като ви дам по-добра възможност да научите повече за самото любопитство и да си поиграете с него. Готови ли сте за малко упражнения на трета скорост? Започнете! Като картографирате какви типове ПГП довнасете като заместващи стратегии на старите си навици. Дали те подхранват принката на навика? Подсказка. Дали водят до безпокойство, свиване, временно удовлетворение и желание за още всички признаци на привикването? Или ви помагат да поемете по различен път? Глава 16. Науката за любопитството. Нямам някакви специални таланти. Просто съм страстно любопитен. АЛБЕРТ Тайнштайн. През 2007 година в Нью-Йорк било направено нещо радикално, въпреки че в лондонското метро тази иновация присъствала от десетилетия, както и във Вашингтон, Торонто и Сан-Франциско били инсталирани обратни брояче до пристигането на влаковете в повечето метро и железопътни станции. 6-6 дали инвестицията от над 17,6 милиона долара си струвала? И още как. Чрез нея проектантите на градското метро разрешавали проблем, свързващ любопитството с начина, по който се учим, облегчавайки ума и пътуването на всеки пътник. За да ви помогна да разберете защо и как са направили това, нека да започнем с дефиницията за любопитство в интернет, силно желание да знаете или да научите нещо. Любопитството е вродена, естествена и универсална способност, която всички споделяме. И тя естествено разцъфва в пълния си блясък в детството ни. Когато следвате собственото си любопитство, то ви помага да откриете как работи светът, привличайки ви с детинска почуда. Леон Ледерман, вторият директор на Фермилап, спечелил Нобеловата награда за физика през 1988 година, е казал: Децата са родени учени. Те правят всичко, което правят и учените. Проверяват колко са здрави нещата. Изучават падащите тела, пазят равновесие, правят какво ли не, за да изучат физиката на света около себе си, за това всичките са идеалните учени. Задават въпроси, побъркват родителите си със своето «Защо?», «Защо?», «Защо?», «Защо?». И все пак, не всички видове любопитство са равни. И любопитството не винаги се смятало за нещо добро. Можете да кажете че именно любопитството е причината Адам и Ева да бъдат прогонени от рая. 17-ти философът Томас Хобс описал любопитството като «походта на ума», а през същия век Блес Паскал добавил, че любопитството е «просто суета». И все пак, да знаем как работи любопитството от невробиологична перспектива е първата стъпка към събуждането на детинската ни почуда и впрегането на нейния потенциал. Любопитството е два вида – приятно и неприятно. През 2006 г. психолозите Джордан Литман и Пол Силви установили два основни вида любопитство, които нарекли любопитство и ла любопитство. 6-7 и тоф любопитството означава интерес, приятните аспекти на жаждата за знания, докато л тоф ла, то ла означава лишение. Представата, че ако имаме празнота в информацията, изпадаме в неспокойно, неприятно, дефинирано от нуждата състояние. С други думи, Любопитството нашият стремеж към информация може да предизвика или приятно състояние, или да намали неприятно състояние. Любопитството, основано на лишение, затвореният, неспокоен, нуждаещ се тип, сърбежът, който трябва да бъде почесан. Любопитството поради лишение се подхранва от липсата на информация, често на специфичен къс информация. Например, ако видите снимка на кинозвезда или друга прочута личност и не можете да си спомните името и, може да започнете да си блъскате главата, за да се сетите кой наклонена черта, коя беше това. О, тя игра в онази романтична комедия. В която? Уф, как се казваше? Опитите да си спомните може дори да предизвикат у вас леко свито състояние, сяка се опитвате да изтискате отговора от мозъка си. Ако не се получи с изтискване, пускате в търсачката филма, в който сте гледали въпросната личност, за да може да откриете отговора. Когато съзрете името, изпитвате чувство на облегчение, защото вече не ви липсва информация. Това се отнася също и записането на съобщения, както и за социалните медии. Ако сте в среща или на вечеря и усетите, че на телефона видва идва съобщение, може да забележите, че внезапно ви е станало много трудно да се съсредоточите, защото неизвестността относно съобщението ви прави неспокойни. Сякаш телефонът започва да прогаря дубка в чантата или в джоба ви. Този пожар на несигурността бива потушен, когато проверите телефона и видите кой ви е писал, или като прочетете съобщението. Ето друг пример. Представете си какво е усещането да сте заседнали в задръстване, без да знаете колко продължително ще е то. Но веднъж, щом погледнете в Google Maps или. Ис и видите колко дълго може да забавянето, се чувствате много по-добре. Времето, което ще трябва да изчакате, не се е променило изобщо, но тревожността ви се облегчила само от това, че знаете колко дълго ще чакате. Запълнили сте тази празнина в познанията си Сте намалили несигурността. Това намаляване на стреса от неизвестността е причината, заради която в Нью Йорк са били инсталирани дигитални табла в метрото, които показвали на хората колко дълго ще трябва да чакат до следващия влак. Пътниците биха предпочели да знаят, че следващият влак ще дойде след 15 минути, отколкото да не знаят, че ще дойде след 2. Облегчението от негативното състояние по почесването на сърбежа само по себе си е възнаграждаващо. Затова телевизионните сериали имат отворен край, за да предизвикват любопитство поради лишение. Просто трябва да разберем какво ще стане, затова гледаме епизодите един след друг. Любопитство поради интерес, откритото, будещо възхита, удивление от откривателството. Любопитството поради интерес достига пика си, когато се заинтригуваме да научим повече за нещо. Обикновено това не е специфична информация, като например името на кинозвездата, а се отнася до някаква по-широка област. Знаете ли, например, че има животни, които растат до смъртта си. Те се наричат животни с неограничен растеж и включват акулите, омарите и дори кенгурата. Всъщност открит 9 кг омар, за който се смята, че е на 140 години, съдейки по размера му. Това е един огромен, дърт омар. Не е ли удивително? Любопитството поради интерес е като да се гмурнете в търсене в интернет и след няколко часа да осъзнаете, че сте научили цял куп неща и жаждата ви за знания е била задоволена. Приятно е да научите нещо ново. Това е различно от запълването на дефицит просто защото не е имало такъв. Те не сте знаели, че не знаете за големите умари, но когато сте открили информацията за тях, сте били заинтригувани и сте изпитали удоволствие. За разлика от любопитството поради лишение, което се интересува от пристигането, и любопитството е свързано повече с пътуването. И така. Защо всъщност изпитваме любопитство? Оказва се, че любопитството надгражда ученето чрез възнаграждение, изненада. Не забравяйте, че ученето чрез възнаграждение разчита на позитивни и негативни стимули. Искави се да правите повече от нещата, които ви доставят удоволствие, и по-малко от нещата, които ви карат да се чувствате зле. Обратно в пещерните времена, това е било от основно значение, за да ни помага да намираме храна и да. Избягваме опасностите. Случаят с любопитството може би е същият. Идеята, че любопитството съответства наученето чрез възнаграждение, се подкрепя от нарастващ брой научни изследвания. При едно проучване на Матиас Грубър и колегите му от Калифорнийския университет в Дейви студенти трябвало да прегледат списък с интересни въпроси от разнообразни области и да определят силата на любопитството си да научат отговора 6. При пик на любопитството допаминовите вериги в мозъка се активирали с извънредна интензивност и се установявала по-силна връзка между центровете за възнаграждение и хипокампуса мозъчна област, свързана с запаметяването. Пикът на любопитството подготвил студентите да запомнят повече информация, а не само отговорите на интересните въпроси. Друго проучване на Томи Бланчарт и колегите му от Ручестърския и колумбийския университет потърсило отговор как любопитството свързано с набавяне на информация, е закодирано в орбитофронталния кортекс 69. Не забравяйте, че овк се асоциира с възнаграждаващата стойност и ни помага да определяме във връзка с различни неща, броколи срещу торта, например. Същност при проучвания върху примати екипът на Бланчарт установил, че приматите са готови да се откажат от някаква награда, като например вода за пиене, замяна на информация. Взети заедно, тези проучвания подсказват, че изразът «жажда за знания» не е само метафоричен. Придобиването на информация следва същите основни поведенчески вериги, като ученето с възнаграждение и дори има буквална възнаграждаваща стойност в мозъка. Когато става дума за оцеляване, можем да добавим информацията към категорията на храната и водата. Старият мозък – намери храна, избягвай опасности, се съюзява с новия мозък, събери информация – за да планираш и прогнозираш бъдещето, с цел да ни помогне да благоденстваме в настоящия момент. Но що се отнася до любопитството, има ли такова нещо, като твърде много информация? Различни разновидности, различни награди, различни резултати. Всяка разновидност на любопитството има различен вкус. Те попадат в различни категории по отношение на начина, по който ги усещаме в телата си. Лишаването се усеща като затворено, интересът като отворен. И така, какво в тяхната структура? На възнаграждение задвижва тези поведения. При любопитството поради лишаване получаването на отговора е възнаграждаващо, но при любопитството поради интерес самият процес да проявяваш любопитство е приятен. Това е от основна важност по две причини. Първо, при любопитството поради интерес не ви е нужно нещо извън вас, за да получите награда, любопитството е възнаграждаващо само по себе си, и второ, заради вътрешното си естество, то не се изчерпва. В допълнение към потенциала на любопитството поради интерес да представлява неизчерпаем ресурс, то също така е по-приятно, тъй е по-възнаграждаващо, в сравнение с предизвикващия почесване, затворен в себе си сърбеж на лишаването. И така, как можете да използвате това знание, за да оптимизирате ученето, задвижвано от любопитство? Първо, нека да направим графика на любопитството и знанието под формата на обърната уобразна крива. Представете си, че любопитството е разположено по вертикалната ос, а знанието по хоризонталната. Ако имате много слаби познания за нещо, любопитството ви е много слабо. Когато започнете да натрупвате познания, вашето любопитство се повишава и накрая достига плато. Когато придобивате дори още повече знания, Любопитството ви намалява, понеже празнините в информацията ви са били запълнени. Иначе казано, любопитството изглежда следва правилото на златокоска по отношение на информацията. Твърде малко несигурност по отношение на нещо не успява да предизвика любопитство от типа с лишаването, твърде много несигурност провокира тревожност. Откриването на точната мярка на любопитството изисква да останете отгоре на обърнатата уобразна крива и да имате точно толкова информация, че тя да подхранва любопитството ви. Как да използваме любопитството, за да променяме навиците си и да се учим? Повечето от нас подхождат към себе си света с любопитство поради лишаване, като към проблем, който трябва да бъде разрешен. Но всички ние всъщност сме в идеалната позиция да изградим и поддържаме любопитството си като направим така, че двата ви да любопитство поради лишаване и поради интерес да се подхрамват взаимно. Можете да впрегнете тази взаимна игра между двете, за да ви помогне да се отървете от старите навици и да изградите нови. На този Етап от книгата вече сте изградили известни познания за това, как работят умът и мозъкът ви, научили сте, например, за формирането на навиците чрез идентифицирането на наградите. Това ви помага да се придвижите нагоре по тази крива на любопитството с формата на обърнато йо, докато се заинтригувате все повече и повече как да впрегнете мозъка си да прави това, което искате вие, а не да е слуга на желанията и навиците ви. Да, това ни отпръща обратно към растежа на Карол Дуек, вместо да се затваряме при първия знак за провал и да се плъзнем по обърнато йо обратно към незаинтересоваността и фрустрацията. Да се надяваме, че до този момент разполагате с достатъчно концептуална информация, която да ви постави в позиция да сте дори още по-любопитни към собствените си преживявания. Това ще ви позволи да спрете да се опитвате да се измъкнете от ревожността и да промените поведението си с мислене, и вместо това да впрегнете мощта на любопитството, използвайки го като вътрешен ресурс, който се самоподхранва, защото е възнаграждаващ. Вероятно вече виждате как това ви подготвя да се задържите върха на тази крива с форма на обърнато йо, ставате все по-любопитни какво чувство предизвиква тревожността, как отключва примките на навика да се притеснявате и да отлагате, вместо да приемете, че знаете всичко за нея и че чувството никога няма да се промени. Или пък, че трябва да откриете онова вълшебно хапче или техника, които ще ви излекуват от нея. Това също така ще ви помогне да работите с който и да е друг навик както и да бъдете все по-любопитни какво можете да научите, когато попаднете в примка на навика. Както казва Айнщайн, любопитството си има своя собствена причина за съществуване. Няма как човек да не се изпълни с благоговение, размишлявайки върху тайните на вечността, на живота, на удивителната структура на реалността. Достатъчно е само да се опитвате да осъзнавате по-малко от тази тайна всеки ден. Никога не губете свещеното си любопитство, 7-0. Любопитството – нашата вродена суперсила. От всичките ни човешки способности любопитството оглавява моя списък на най-съществените. От това да ни помага да оцелеем в света до това да ни дарява срадоста от откривателството и почудата, любопитството наистина е суперсила. През есента на 2019 година водих седемдневен безмълвен медитативен ретрит за американския женски отбор по водна топка. Това е група от удивителни жени, които са спечелили два последователни златни медала на последните две Олимпиади. Когато пристигнаха в центъра, където щеше да се проведе ретритът, те тък му бяха спечелили световния шампионат, както и златен медал на панамериканските игри. Те буквално са най-добрият отбор по водна топка света. Какво повече бих могъл да ги науча за това, как да бъдат топ спортистки? Водех ритрита високо в планините на Колорадо заедно с моя добър приятел доктор Робин Будет, с когото често ръководим съвместно лъркшопи и ритрити през почивните дни. Около три дни след началото на ритрита бяхме завели отбора на излет до върха на една височина, от която се откриваше поразителна гледка към долината под нея. Тогава реших да им хвърля кобалтовата бомба. През цялата седмица двамата сробин бяхме подчертавали важността на това да се внесе любопитство във всичко, от медитацията до храненето, но им спестявахме нашия метод за гмурване в любопитството, докато не настъпи точният момент. А той беше сега. След преброяване до три двамата сробин, нарушихме тишината звучно «я». Това е звукът, който естествено издаваме, когато сме любопитни за нещо. Накарахме ги да го повторят с нас и едно колективно «Я» отекна от покрива на света. Това действие извади всички нас от собствените ни глави и ни вкара в директното преживяване на любопитство. През останалата част от седмицата отборът започна да се чувства като риба във вода с тази практика за любопитство. Когато изпитваха отчаяние или бяха заседнали на едно място по време на медитация, това «Я» изглежда, им помагаше да изследват какво чувство предизвиква тя в тялото и ума им, вместо да се опитват да го поправят или да го променят. Когато попадаха в принката на навика да се тревожат или да се самоосъждат, това «я» им помагаше да превключат на трета скорост и да излязат от примката. Вместо оборотите на ума им да излизат от контрол и да подхрамват по-привичното самоосъждане, те установиха, че «я». Може да им помогна да направят крачка назад и да видят компонентите на примката на навика си такива, каквито са мисли и емоции. Любопитството също така им помогна да останат присъстващи по неосъждащ начин, каквото и да беше преживяването им. То се оказа по-силно от всеки тип сила или воля, които те, привично, използваха, а също така внесе игриво, че дори и радостно усещане в медитативния ретрит. Трудно е да се вземаш твърде на сериозно когато казваш «я» по цял ден. През годините съм установил, че мога да преподавам този прост инструмент като начин да помогна на хората, независимо от техния език, култура или история, да попаднат директно във въплътеното си преживяване и да впрегнат естествения си капацитет за любопитство. Той също така избягва и мозъчния капан да се опитвате да запълните някаква празнина в познанията, като ви поставя директно в позиция на отвореност, ангажираност и любопитство. Любопитството, от вида, свързан с интереса, а не с лишаването, отговаря идеално на всички условия за трета скорост. То е вътрешно базирано поведение от типа ПКПДО и за това е винаги налично, което ни позволява да излезем по устойчив начин от старите си примки на навика. Ето един пример как помага любопитството, предоставен от пациент в нашата програма Unlinding Anxiety, когато започнах програмата, но осъзнавах добре ползите от любопитството. Днес усетих как ме залива вълна от паника и вместо веднага да изпитам страх и ужас, автоматичният ми отговор беше Е, това е интересно!». Вятърът в плътната на тревогата веднага отихна. Не просто казвах, че е интересно, а наистина го чувствах. Понякога ми задават въпроса. Какво се случва, ако не изпитам любопитство, отговорът ми е Използвайте мантрата, за да се озовете право в преживяването». Я, yeah. какво ли усещането да не си любопитен, това помага на хората да се придвижат от мислещата си, поправяща нещата настройка към любопитната осъзнатост напрекито усещания и емоции в телата си, да излязат от мислещите си глави и да влязат в чувстващите си тела. Как да практикуваме любопитство? Нека да преминем през упражнението за любопитство, на което уча всички още от първия ден в приложението Когато ви Unlinding тревожност, това упражнение действа подобно на пъник бутон. Ще ви отнеме около две минути. Първо, намерете си тихо, удобно местенце. Може да седите, да лежите и дори да сте прави. Само трябва да сте в състояние да се концентрирате, без да ви разсейват. Спомнете си последния си сблъсък или инцидент с примка на навика. Проверете дали ще си спомните сцената и превключете право на ретроспективна втора скорост. Фокусирайте се върху самото поведение. Вижте дали може да съживите повторно преживяването, съсредоточете се върху това, което сте чувствали точно в момента, когато сте били на път да се впуснете в привичното поведение. Как се усеща нуждата да продължите и да го направите? Сега обърнете внимание на тялото си. Кое е усещането, което изпитвате най-силно в момента? Ето списък от единични думи или фрази от които да избирате. Изберете само една тази, която ви резонира най-силно, а напрегнатост. Натиск. Свиване. Безпокойство. Плитко дишане. Парещо усещане. Напрежение. Свиване на юмруци. Жега. Пъпразнота в стомаха пабучене наклонена черта вибрация. Дали е повече в дясната страна? Или отляво? Отпред, в средата или в задната страна на тялото ви? Къде го усещате най-силно? Сега произнесете вътрешно «илия». Къде се намира то? Отляво ли е или от дясно? средата, отпред или отзад на тялото ви? Не се притеснявайте за това, коя област сте избрали. Всички са идеални. Имаше ли нещо което забелязахте във връзка с любопитството, в коя част от тялото си изпитахте чувството? Дали това, че бяхте малко любопитни, не ви доближи до въпросното усещане? Ако усещането е все още там, вижте дали можете да проявите любопитство и да забележите какво още има там. Дали има? Други усещания, които изпитвате? Какво се случва, когато проявите любопитство и към тях? Променят ли се? Какво се случва, когато наистина станете любопитни за това, как ги усещате? Проследете ги през следващите 30 секунди, без да се опитвате да правите нищо във връзка с тях, освен просто да ги наблюдавате. Променят ли се изобщо, когато ги наблюдавате с любопитство? Ето един пример от участник в нашата програма Unlinding Anxiety. Стрес тестът е удивителен. Досетиш да наистина къде в тялото се съдържа стресът и после да се потопиш в истинските си усещания изцяло променя преживяването. В процеса на обръщане с лице към стреса и дискомфорта, усещам, че те телесните усещания се трансформират в източник на разпален интерес и губят негативното естество, което съм наслужил върху тях. Любопитството надделява над тревожността. Чувал съм това много пъти, но да го разбера истински отвътре е напълно ново ниво. Виждам как работи и това ми дава усещането, че мога да се справя. Това кратко упражнение целеше просто да ви запознае с вкус на любопитството, да подкрепи естествената ви способност да сте осъзнати и дори любопитни за това какво се случва в тялото и ума ви в момента, вместо да изпадате в примка на навика. Ако сте забелязали, че чрез любопитството сте получили дори и за микросекунда възможността да бъдете с мислите, емоциите и телесните си усещания повече, Отколкото сте били в миналото, значи току-що сте направили огромна стъпка напред. Това е трета скорост. Това е процесът на излизане от старите ви примки на навика и влизане в настоящия момент. Когато използвате «Я» yeah. като мантра, вие освобождавате детинското си удивление, особено ако не сте го използвали известно време. «Я» yeah. ви помага да се приземите право на сред директното си преживяване, вместо да засядате в главата си. Опитвайки се да направите нещо за досадните примки на навика или да поправите себе си. Когато усетите подтик да се впуснете в някакво привично поведение, или дори ако се намирате насред това поведение, вижте дали ще успеете да превключите на трета скорост. Опитайте се да внесете любопитство дори и на втора скорост, като се питате какво получавам от това, за да можете да се отворите към преживяването и да превключите към настройка за растеж, да гледате и да. Се очите Глава 17 Историята на Дейв, част 3 Ето как Дейв подсили своето любопитство, за да победи страха и тревожността си. При едно посещение в клиниката Дейв ми каза, че баща му го тормозъл физически като дете. Той си седял и се занимавал със свои си неща. И изведнъж, сякаш от нищото, баща му го удрял. Нямало очевидна причина, не че някога има причина човек да удари на си. Сякаш Дейв бил просто боксова круша, която била под ръка на баща му. Дейв осъзна, че като последица от тормоза мозъкът му бил в режим на постоянна бдителност, още от детството му, винаги на штрек за опасност. Мозъкът му никога не е бил в състояние да определи коя среда е безопасна и коя наистина опасна, защото баща му го удрял произволно, а не систенно. Помните ли концепцията за неравномерното подсилване от глава 3? То не се ограничава само до това да пристрастява хората към ротативките и социалните медии. Мозъкът на Дейв не можел да използва своите процеси за учене с възнаграждение, за да определя поведенията като безопасни или опасни, затова той просто приял, че нищо не е безопасно, така било по-безопасно. Живял в състояние на силна бдителност и силна тревожност, повече от три десетилетия. Това доведе Дейв до прозрение. Той осъзна, че неговата постоянна силна бдителност е навик, който е възприял като своя идентичност. За да се пребори с това, му дадох една простичка практика. Казах му, че когато почувства, че е обзет от силна бдителност, трябва да отдели един момент, за да прояви любопитство към усещанията си и също така да провери дали наистина е на лице опасност. Помолих го да изпробва това в кабинета ми и да сподели опита си. Докато изпълняваше упражнението, той каза: Е, тези чувства просто изчезват, когато тръгна да ги търся. Сега е има ли опасност? Попитах аз. Няма. Спокойно е, отвърна Дейв. Той вече можеше да види истинското лице на навика си да бъде на штрек усещания, асоцииращи се с опасност. В отсъствието на опасност, само като прояви любопитство, какви са тези усещания, Дейв успя да се убеди от собствен опит, че те не само са неправилни, даваха сигнал за опасност, без да има такава, а избледняваха от само себе си. Изпратих го от тях да се упражнява. Нуждаеше се само от малко време и повторения, за да актуализира старите системи от споменив. Мозъка си и да ги промени от опасно към безопасно. Важно е, че не се опитвах да го убеждавам, че е в безопасност... Нито да го моля да се убеди сам. Вместо това го обучавах да подава на мозъка си поточна информация. С времето Дейв научи, че не е нужно да е тревожен през цялото време. По ирония, когато се наслаждаваше на дълги периоди на спокойствие, което го караше да се чувства странно и различно, мозъкът му се намесваше, чудейки се да не би нещо да не е наред, все още в плен на старите навици, и дали той не би трябвало да се разтревожи. Дейв демонстрираше класическо саванно поведение. Не забравяйте, че нашите мозъци са еволюирали да поставят безопасността на първо място. Ако изследваме нов район в Саваната, трябва да сме на за опасност. Можем да се отпуснем едва след като сме проучвали тази територия отново и отново и не сме открили никакъв признак за заплаха. Ето откъде идва съвременната идея за зона на комфорт. Когато сме на безопасно и познато място, се чувстваме удобно. Това може да е физическо място, където се усещаме в безопасност, като дума ни, например, дейност, в която сме добри, например да играем любим спорт или да свирим на музикален инструмент, или дори умствено пространство, което обитаваме, моето любимо нещо, например, е да преподавам семинари по промяна на навиците, но математиката не ми е толкова любима. Когато излезем от зоната си на комфорт, Нашият настроен за оцеляване мозък започва да ни предупреждава, че навлизаме в непознати територии, там може да се крие опасност. Ако виждаме света или като застрашителен, или като сигурен, единствените възможности са комфорт или опасност, или се намираме в зоната си на комфорт, или в зоната на опасност, която много от пациентите ми наричат зона на паника, защото там им е толкова неприятно, че започват да се паникьосват. Ето как Дейв ми описа това. Да не се тревожи го тревожило, защото това му било непознато. С други думи, дискомфорта да се намира в ново умствено пространство, дори и това ново пространство да е градина на спокойствието, действал като спусък за оцеляващия му мозък да е за опасност. Кой знае, спокойствието може да е опасно. Същност обаче има и друга възможност. Ако се върнем отново към фиксираната настройка и настройката за... Растеж на Карл Дуек, можем да добавим и една зона между комфорта и опасността, прословутата зона на растеж. Светът извън нашата зона на комфорт не винаги е опасен. Просто трябва да проверим, за да видим дали е такъв. Дали изследваме нова идея, непознато място, или пък опознаваме човек, с когото тъкмо сме се срещнали, можем да подхождаме към новите области с страх или с любопитство. Колкото по-любопитни сме, толкова поотворени сме да се учим и да израстваме чрез изследване, в сравнение с това да се затворим или да изтичаме обратно към безопасната си зона при първия намек за дискомфорт. Всички трябва да помним следното – промяната може да бъде плашеща, но това не е задължително. Колкото по-добре се научим да понасяме дискомфорта на различното и да осъзнаваме, че може би сме нервни просто защото дадено нещо е ново за нас толкова повече ще се чувстваме у дома си в зоната на растеж. В крайна сметка, именно така се учим и израстваме. Като бонус, колкото по-комфортно се чувстваме в зоната си на растеж, толкова повече територията на тази зона нараства. Двамата с Дейв обсъдихме това под формата на метафора, свързана с приятелите. Понякога можем да чувстваме комфорт със старите приятели, защото са ни познати, но не винаги е добре за нас да сме сместях в момента, като например приятел от детинство, който винаги ви се подигравал. Дейв не са осъзнавани в това, отбелязвайки, че понеже я е чувства позната, тревожността по странен начин го успокоявала, но сега а е надраснал. Докато Дейв започваше да се отучва от тази стара примка на навика да се тревожи, той се учеше да живее повече в зоната си на растеж, а заедно с това и да познава по-добре и да се чувства по-удобно с лекотата, спокойствието и дори с радостта. Намери си нови приятели, които може би щяха да му останат за цял живот. Навсякъде в тази книга подчертавам важността на любопитството. Твърдя, че любопитството е суперсила, която ни помага да заменим старите, привични поведения с това простичко поведение на любопитна осъзнатост. Склонни сме да бягаме от всичко неприятно, особено от тревожността и паниката, което в последствие се превръща в заучено поведение. Но с помощта на любопитството можем да се научим да се обръщаме с лице към неприятните неща и дори да се впускаме в тях. Това любопитство може да ни помогне да се освободим от старите примки на навиците си. Удивително е колко успокояваща е тревогата, нали? Докато се учим да изследваме усещанията в тялото и ума си и да ги видим в истинския им облик, мисли и усещания, които просто идват и си отиват. Любопитството е различно от волята или опоритоста. Опоритостта е свързана с решителност, но отнема огромно количество енергия, тя обаче се изхабява, оставяйки ни в най-лошото ни състояние, изтощени и победени. Казано просто, усилията изискват усилия. Когато отида да карам планински велосипед, волята ми помага да превключа на ниска скорост и да поема нагоре по хълма, за да стигна до върха. По време на трудно спускане надолу по планина или сложен участък с скали и корени. Опоритостта не би ме довела до никъде. Ако просто насоча предната си гума към скалите и се опитам да се набера по тях, прилагайки само чиста сила, ще падна. Любопитството е различно. Когато сте любопитни за нещо, то без усилие ви привлича, защото само по себе си е приятно и възнаграждаващо. Колкото по-любопитни и отворени сте към преживяванията си, толкова по-големи са резервите ви от енергия за изследване. Когато карам планински велосипед, любопитството е без аналог. Вместо сляпо да се хвърлям срещу някакъв труден участък, аз мога да изследвам всички различни начини, по които да открия пътя си през него креативно и с финес. Когато става дума за препятствията, пречките и навиците в собствения ви ум, имате обширно пространство за изследване, особено докато разучавате богатата и пленителна територия на ума си. За това не изтощавайте себе си като се опитвате да си пробиете път напред със сила. Оставете любопитството да ви придвижи по естествен начин, изграждайки способността ви да се справяте с нови препятствия в бъдеще и съхранявайки силите ви за моментите, в които ще са ви нужни. Любопитството също така ви отдалечава по естествен начин от фиксираната настройка и ви насочва към настройка за растеж. Колкото по-любопитни и отворени сте към преживяванията си, толкова по-големи резерви от енергия имате за изследване. Функцията на любопитството е да ви помага да се учите, а вие можете да направите това само чрез активно участие. В течение на няколко месеца Дейв беше открил силата на любопитството. Той ми написа имейл, мисля, че е важно хората да разберат, че аз изпитвах ужас дори да стана от леглото си, а вчера обикалях с клиент из целия рол като шофьор към Uber. Преди три седмици се страхувах твърде много да закарам приятелката си до летището. Вчера направих това без тревога. Сега дори не се замислям, когато отивам до супермаркета, но преди два месеца не можех изобщо да вляза вътре. Отбелязах огромен напредък по здравословен начин. Не вземам лекарства и не зависи от тях, за да живее живота си. Променям целостните си възгледи и ставам по щастлив човек. Това обаче не означава, че тревожността на Дейв е изчезнала като с магическа пръчка. Включвайки собственото си любопитство и заменяйки страховата си реакция с него като пага до при настъпване на тревожност, Дейв е седнал обратно на шофьорската седалка и вместо да бъде воден от тревожността, изследва живота по собствените си правила. Поемете си дъх. Възрастните са склонни да се притесняват от доста неща, включително от това да казват «я», на публично място, дори и на себе си, ако и това да изглежда като нещо спонтанно. Но това не означава, че не можете да започнете да практикувате любопитство на места, където няма да се притеснявате толкова, например по душа, докато водата тече и никой не може да ви чуе. Е, как мирише този сапун наистина? Ако имате деца, може да изследвате. Любопитството от натура, като наблюдавате три годишните хлапета и се присъедините към тях. Но ще ви науча и на една техника от трета скорост която можете да използвате винаги като начин да си помогнете да излезете от старите примки на навиците си. Това е деликатна практика, която не ви кара да изпитвате несигурност и която можете да упражнявате в компанията на други хора и дори на работа. Упражнение за дишане Трета скорост е свързана с това да откриете ПГПДО, която е налична и ви е под ръка, за да ви помогне да излезете от примките на старите си навици, но и да не подхранва процеса на формиране на примки. Когато ние, медиците, имаме спешен случай в болницата с пациент в тежко състояние, първо започваме да действаме по код задвъзка, съкратено от задавяне, дишане и кръвообращение. Започваме с проверка за задавяне, защото, ако дихателните пътища на пациента са непроходими, не му е възможно да диша. После преминаваме към да – дишането. Ако дишате, значи сте живи, затова ние, медиците, можем да спрем до тук. Без да нанасеме допълнителни вреди. Ако сте седнали на работна среща, най-вероятно всички присъстващи дишат. След като всички дишат, ако забележите, че всеки момент ще изпаднете в примка на навика, като например да прекъснете другите или да започнете да се оправдавате при забележка към вас, можете да се скриете под покривалото на нормалността и да отделите един момент да обърнете внимание на собственото си дишане като начин да спрете да подхранвате този чудовищен навик. Разбирате ли, дишането ви всъщност е страхотна до за трета скорост. Едно, дишането ви винаги е на лице. Две, да обърнете внимание на дишането си ви помага да излезете от примката на стария си навик. Три, дишането не подхранва самия процес на формирането на примки. Има милиард инструкции и цели книги, посветени на това да ви научат как да обръщате внимание на дишането си като начин да се закотвите в настоящия момент. Чувствайте се свободни да ги прочетете. Една от любимите ми е Осъзнатост на чист английски на Бентехенепола го нарета на 7-2. Тук ще ви дам съкратената версия, която можете да използвате, когато сте в среща. Седнете, ако вече не седите, или застанете, ако на срещата сте прави, в удобна позиция. Не затваряйте очи, ако не искате всички да. Помислят, че спите. Задайте си въпроса «Как да разбера, че дишам?» И проявете любопитство, къде изпитвате физическите усещания. Можете да отбележите физическото усещане, как коремът ви се повдига и спуска. Можете да обърнете внимание на движенията на градния ви кош, ако сте малко притеснени и дишате плитко. Ако установите, че дишате през носа, значи вече сте напред с материала, тъй като това може да е доста незабележимо. Веднъж, щом сте установили къде забелязвате физическите усещания на дишането, можете просто да продължите да обръщате внимание на дишането си или пък ако това стана отекчително, или се затруднявате, подсиляте любопитството си, като наблюдавате естествените процеси в тялото, които определят цикъла на дишането ви. Като например кога вдишването наклонена на черта, издишването спира и се обръща или колко дълга пауза прави тялото ви между вдишването и издишването. Повярвайте ми, наистина е пленително да се наблюдавате как дишате. За да приложите дихателната практика в моменти на тревожност, непреодолим подтик или други неща, свързани с примките на навика, опитайте този вариант. Използвайте любопитството си, за да проверите къде в тялото ви се усеща най-силно това тревожно чувство или подтик да поправите последното изказване на колегата си. Сега бавно вдишайте през носа, право към тази част от тялото. Тук не се притеснявайте за анатомичната точност, просто го направете. Оставете този дъх да отиде точно към това усещане за тревожност или подтик и го задръжте там за няколко секунди, преди да издишате. Ако това не ви звучи прекалено мистично, оставете част от това усещане да излезе навън заедно с дъха ви. Ако не си падате по мистиката, просто проверете дали неприятното усещане се е променило при този цикъл на дишане. После го направете отново. Поемете дъх бавно и дълбоко, като си представяте как този благотворен, любопитен дъх отива право към тревожността ви. Оставете за момент дъхът ви да обвие чувството на тревожност с топло одеяло от любопитство и благост, а после издишайте. Вижте дали това чувство не отлита до известна степен заедно с дъха ви. Можете да повтаряте това само за няколко вдишвания и издишвания около минута-две, или докато шефът ви не стане подозрителен, защото изглеждате твърде спокойни и съгласни. Ето един пример от реалния живот за продуктивната употреба на осъзнатото дишане от участник, изпробващ пилотната версия на нашата програма Unwinding Anxiety. Случило се така, че този участник бил на работа. Насред една среща се почувствах тревожен, че ще повдигна за обсъждане труден проблем. Почувствах как дишането ми стана малко плитко, затова проявих любопитство към него и отбелязах. Чуди се защо? И... Ео, значи изпитвам притеснение. Изведох го навън и той изчезна. Трета скорост. Този пример всъщност е съвкупност от дишане, любопитство и практика за отбелязване, която ще научите по-късно, но схващате идеята. Ето друг пример. Днес присъствах на среща, където получих до някъде негативна обратна връзка, която ми изненада. Беше много интересно да усетя жегата на изчервяването, което плъзна по лицето ми, и да изпитам зараждането на стресовата си реакция, но после се отдръпнах от нея. Успях да запазя мълчание по-дълго, да слушам по-добре и да забележа ясно стресовата реакция, която изпитваха други хора на срещата. Следващата стъпка беше да постигна ниво на спокойствие, при което всъщност успявам да мисля ясно в конкретния момент и да формулирам свързан отговор. Забележете как любопитството не е от типа суперсила, която като по магия ви вдъхва дърслово или пък уместни, ясни и адекватни отговори към колегите ви. То просто ви помага да се отдръпнете и да не попаднете в примката на навика. Дъхът е удобен обект, който можете да използвате като корен на дърво, за който да се хванете, щом забележите, че започвате да се плъзгате по сипея на примката на навика да се тревожите. Защото, кое е по-приятно? Да заседнете в принка на навика, която винаги сте се опитвали да промените и вероятно се самоупреквате или да излезете от нея? Може също да се чудите, защо да се съсредоточавате върху дъха си не просто поредното разсеиване. Това е така, защото съсредоточаването ви държи в настоящия момент в тялото ви. С други думи, вие оставате спрякото си преживяване в момента, вместо да се опитвате да избягате от него, като излизате извън себе си. Затова днес проверете дали можете без притеснение да си поиграете с помпането на мускулите на умственото си любопитство, ако още не сте го направили, и вижте какво е да добавите към него и малко. Опражнения по осъзнаване на дишането И двете са страхотни практики за трета скорост, които ви помагат да излезете от старите примки на навиците си и да се здобиете с нови, повъзнаграждаващи привички. Глава 18 какво им е хубавото на дъждовните дни? Преди изобретяването на интернет и други оръжия за масово разсейване да си останем у дома в дъждовен ден често означаваше да използваме въображението си и да открием нещо, с което да си играем. За мен това често означаваше да намеря някоя играчка, която да унищожа в името на науката. Под лозунга «Да разберем как работи това» намирах някакъв чук, отвертка или друг инструмент, който ми беше нужен, за да разглобя играчката и да видя как работи. Един ден бях горе стаята си, когато се натъкнах на особено сложен проблем с разглобяването и глупаво реших, че справянето с него изисква нож. Тъй като бях бойска от, се бях учил как се работи правилно с нож и ми беше позволено да притежавам, а понякога и да нося по нож два. За съжаление, докато провеждах дисекцията, натиснах твърде силно, ножа се подхлъзна и направи чудна, голяма, Зеща рана посредата средата на палеца ми. Може би шестото си чувство на бъдещ лекар, аз инстинктивно се впуснах да изпълнявам основния животоспасяващ протокол, първо се обадете на бърза помощ, което във времето преди мобилните телефони се състоеше в това да хукна надолу по стълбите и да намеря майка ми. Докато тичах, бързо приложих турникет с подръчни материали, показалеца и палеца на другата ми ръка. Вероятно съм стигнал до нея с достатъчно кръв в главата си, за да не припадна, защото си спомням, че изкрещах си искръността на всяко дете, което не знае нищо за анатомията и медицината. Сигурно съм улучил артерия. За да съм справедлив към себе си, порязването беше достатъчно дълбоко, че белега да се вижда и до днес. Той почти е перфектно разделя на две възглавничката на левия ми палец. Майка ми, тъй като беше малко повъзрастна и мъдра от мен... Спокойно ме увери, че не съм разрязал артерия и ми помогна да превържа раната. Какво се беше случило? Ами толкова бях потънал в това да разглобя въпросната играчка, че спрях да внимавам как го правя. Спусък, неудовлетвореност, че не успявам да разглобя играчката. Поведение, игнориране на протокола за правилното. Държане на нож, натискане с остър предмет. Резултат? Филетиране на палеца. А за да сме наясно за принката на навика, която картографирах по-горе, не че имах навика да си разрязвам пръста до кукъл, а ми притежавах силно в привичка да потъвам в нещото, което искам да направя до там, че не отделях време да спра, да си поема дъх и да взема правилния инструмент, необходим за работата. Независимо дали ставаше дума за разхлабен винт някъде с къщата или нова джаджа, която трябваше да се сглоби. Спусък – Неудовлетвореност от необходимостта да спра да правя нещо, за да се снабдя с правилния инструмент за целта. Поведение – продължавам да използвам дръжката на вилицата, опитвайки се да стегна разхлабения винт на кухненския шкаф. Резултат – винт с повредени канали, който сега трябва да бъде изваден и сменен. Бях навлязал вече доста дълбоко в зрялата възраст, преди да осъзная този си навик. Това – което ми помогна да се отърва от него, беше да видя всички винтове и болтове, които бях повредил, грабвайки каквото ми попадне под ръка, втора скорост, и колко по-бързо и чисто можех да свърша работата, ако отделя 30 секунди да отида до гаража и да взема правилния инструмент, трета скорост. Когато попаднем в примките на навика, правилата излитат през прозореца. Не сте ли пробвали да използвате правила и преди, за да промените навици, като например никаква захар или винаги бъди мил. Или пи алкохол само ако любимият ти отбор спечели световна титла? Те свършиха ли ви работа? След три дни без захар си навличата тежка захар на абстинентна криза, гневно сопвайки се на всеки да се разкара от пътя ви, докато се носите към шкафчето с алкохолни напитки, бидейки напълно наясно, че сигурно сте били пияни, когато сте сключили със себе си унази сделка за световната купа, така че това не се брои. Проблемът е, че правилата са създадени, за да се нарушават, особено от децата, които ги смятат за «тъпи». Защо? Защото децата не са се научили от опит. Префронталният кортекс може да каже на лимбичната система, че ножовете са опасни, но лимбичната система не откликва на разума. Тя трябва да почувства болката от раната, за да си научи урока. Разбира се, точно това се случи с мен. Нямаше нужда да ми се казва да внимавам много, когато използвам. Ножове за в бъдеще Научих се урока с едно съдбовно порязване и от тогава насам следвам разумното правило да внимавам, когато използвам ножове. Да попаднете в примка на навика и да не внимавате може да доведе до неприятната комбинация от това да се паникосате. Порязах се и виждам кръв, следователно нещата са доста зле, и да си направите прибързани изводи, улучил съм артерия. Ето още една история, която иллюстрира колко важно е да обръщате внимание и как да запазите спокойствие при вида на кръв. Една вечер, когато бях трети курс студент по медицина, изцяло обзет от вълнението да се намирам в истинска болница и да се грижа за пациентите, в отделенията беше доста спокойно. Затова нашият лекуващ лекар, ръководителят на екипа ни, събра студентите по медицина и ординаторите около себе си за сплотяващ екипа по учителен момент. Тези моменти често включват някоя практическа процедура, в която са замесени ръкавици, изпражнения и ритуали на посвещение, Затова аз събрах кураж за предстоящото преживяване. Но вместо да ни накара да извършим някоя каляваща характера процедура, за моя изненада той ни разказа история за времето, когато самият той бил млад, надъхан лекар-ординатор. Преди да продължи, той ни каза да запомним изречението. Ако някой умре, първо измерете собствения си пулс. Като млад ординатор, лекарят бил в интензивното отделение и си вършил работата, когато чул как сърдечният монитор на един от пациентите му преминава от обичайния звук Бип, Бип, БИП. Пациентът е жив и всичко е наред. Към звука БИИП, пациентът може би е мъртъв. Докторът прелетял през стаята за милисекунди и забил юмрука си право в средата на гръдния кош на пациента, нанасейки потенциално животоспасяващ удар в сърдечната област. Този удар вероятно, контринтуитивно, е страхотен начин да се накара с сърце да започне да бие отново. За негова изненада пациентът казал, хей, защо направи това? Правейки отопсия на поредицата от събития, защото пациентът очевидно бил жив, моят професор, вече доста смутен, осъзнал, че мониторът за сърдечната дейност просто се изплъзнал от пациента му, докато той спял. А от другия край на стаята е доста лесно да вземете спящ пациент за мъртъв, ако не проверите жизнените показатели. Лекарят обясни как, едно, вниманието му било насочено към нещо друго, не към пациента му, 2. паникосъл се и в резултат, 3. е направил прибързан извод, вместо да си спомни, че трябва да провери жизнените показатели. Следователно, четири, предприял погрешното действие и вероятно е наранил горкия си пациент. Ако лекарят първо беше измерил собствения си пулс, можеше да огледа наоколо и да осъзнае, че пациентът му има пулс, но мониторът за сърдечната частота просто се е изплъзнал. Тогава, без стрес и без префронталният му кортекс да се изключва, щеше да се образи, че трябва само тихо и внимателно да постави монитора обратно на пациента, който вероятно щеше да продължи да спи. За щастие, единственото нещо, което пострадало, било егото на преподавателя ми. Често опитите ни да се отървем от лош навик може да са се поглъщащи. Всъщност, ние може да сме готови да направим всичко необходимо, за да си свършим работата. Този подход да победим непременно може всъщност да има висока цена, включително повече на удовлетвореност и стрес, когато бруталната сила не върши работа. Ако вашият случай е такъв, е добре да намерите начини да обръщате внимание и да се носите погребена на вълните на тези стресиращи импулси вместо да затъвате в примките на навика да се отчаивате. Това може да помогне за поддържането на префронталния ви кортекс на линия, за да не влушавате нещата. Любопитството е чудесно отношение, а практиките от трета скорост, които го развиват, могат да помогнат в ситуации, подобни на тази, с която се сблъскал лекарят. Друг начин да държите префронталния си кортекс на линия са няколко цикъла съсредоточено внимание върху дишането ви за да можете, образно казано, да си измерите пулса за секунда-две, избягвайки вредни последици. Ето още една практика за трета скорост, която може да бъде особено полезна при досадни неща като импулсите и непроодолимите желания, да не говорим за напълно разгърнатите панически атаки. Практиката РПЮ Непроодолимите желания и тревожността се промъкват във вас и преди да се усетите, сте попаднали здраво в капана на една или друга примка на навика. Но не е нужно да сте роби на тези примки. Колкото по-добре осъзнавате, че импулсите и непреодолимите желания са просто телесни усещания, които ви отвличат, толкова по-добре се научавате да ги отхвърляте. Ето ви едно съкръщение, което ще ви помогне да останете присъстващи, за да не се паникосвате, когато примката на навика ви връхлети. Първоначалната идея за това е на Мишел Макдоналд, американска учителка по медитация, още преди десетилетия. Аз съм е адаптирал малко, добавяйки практиката за отбелязване, популяризирана от покойния сея до бирмански учител по медитация. Разпознайте наклонена черта и релаксирайте пред това, което се надига, например непроодолимото ви желание. Приемете наклонена черта, позволете му да е там. Изследвайте телесните усещания, емоции и мисли. Отбележете какво се случва във всеки момент. Частта с отбелязването е подобна на ефекта на наблюдателя в областта на физиката, при който актът на наблюдение променя наблюдавания феномен. С други думи, когато забележим и отбележим физическите усещания, възникващи в тялото, които съставляват непроодолимото желание, ние вече не сме му толкова подвластни само благодарение на това наблюдение. Ще ви дам конкретни инструкции за отбелязването като отделна практика в следваща глава. Ето е основната практика Рапаил. Първо, разпознайте, че стресът настъпва и се отпуснете пред него. Не стискайте зъби и не се свивайте, готови за удар. Просто се отпуснете и почувствайте как идва, защото така или иначе. Нямате контрол върху него. Дори можете да се усмихнете леко. Наистина. Позволете и приемете тази вълна такава, каквато е. Не се опитвайте да отблъснете или да игнорирате. Не се разсеивайте и не се опитвайте да направите нещо по въпроса. Това е ваше преживяване. Ето го, идва. За да яхнете вълната от тревожност, трябва да я проучите внимателно, изследвайки я, докато се надига. Бъдете любопитни. Запитайте се. Какво се случва в тялото ми в момента, не дейте да го търсите. Вижте какво се натрапва на ярко в съзнанието ви. Позволете му да дойде при вас. Проявете любопитство. Къде в тялото ви възниква това чувство? Какво е реалното усещане? Дали е свиване в гърдите? Дали е парещо чувство в стомаха? Дали е безпокойство, което ви подтиква да направите нещо, като например да избягате? Накрая отбележете преживяването. Това ви държи тук и сега, любопитни и съсредоточени, яхнали вълната. Опростете нещата, като използвате кратки фрази или единични думи. Това ви помага да не влезете в режим на мислене или разсъждаване, а вместо това ще ви държи в директното преживяване на това, какво ви се случва. Можете, например, да забележите свиване, надигане, парещо чувство, жега, безпокойство докато чувствата прииждат и достигат своя пик, а после вибрация, стягане, гаделичкане, оттичане, отпускане, облегчение и разширение, докато те се оттеглят. Ако възникнат мисли, просто отбележете мислене и не се впускайте в режим на анализ и поправене на нещата. Отбележете реалното си преживяване. Следвайте тази вълна, докато се оттече напълно. Ако се разсеете или умътви се, насочи в друга посока, Просто се върнете към изследването. Бъдете любопитни и се запитайте, какво се случва в тялото ми в момента, понесете се с това усещане, докато изчезне напълно. Можете да отбележите, че ръпа й у надгражда върху практикуването на любопитство, което вече освоихте. Изследването на чувствата ви помага да се съсредоточите и да проявите любопитство за преживяванията си във всеки един момент. Когато подхождате с любопитство и ставате все по-добри в тази практика. Вероятно ще откриете, че тя дори може да бъде забавна, наистина. Ето един пример от участничка в нашата програма Anoinding Kanzaiati. Първо, тя картографира ума си, за да осъзнае по-добре примките на навика си. Първа скорост, и дори изследва резултатите, втора скорост размишлявах повече върху примките на навиците, които имам, като се опитвах да ги наблюдавам през деня. Съсредоточих се предимно върху спосъците, които се задействаха. Един от тях забелязах по време на среща, когато някой от надорниците ми говори след мен, аз имам чувството, че според тях не обяснявам достатъчно добре какво имам предвид. Това отключва реакция на страх, че работата ми по проектите вече не се цени, и започвам да се притеснявам от това, което казвам. Това предизвиква у мен неудобство да кажа нещо повече. Понякога се затварям и просто не казвам нищо. Друг път се опитвам да се оправдая, като казвам нещо, но после съжалявам и това ме кара да се чувствам още по-некомфортно да кажа каквото и да било. После тя превключва на трета скорост с помощта на Рапаил. Днес имах интересно преживяване с Рапаил. Трябваше да отида и да участвам в среща, на която знаех, че ще присъства човек, от когото изпитвам ужас. Бяхме приятели, но после той ме отхвърли. Затова изпитвам силна болка и негативни чувства, когато мисля за него или го видя. Усетих, как се ужасявам от срещата и проявих любопитство, как се усеща ужасът. Понеже бях наясно, че по време на срещата ще се надигнат чувства на тревожност, реших, че просто трябва да направя всичко възможно да отбелязвам вътрешните си усещания. Това ми свърши добра работа. Успях да отбележа стягане или ускорено биене на сърцето. Отначало се притеснявах, че отбелязването ще ме затрудни, тъй като трябваше и да съм фасилитатор на дискусията, но отбелязването отнема само миг и изобщо не ми беше трудно. Всъщност мисля, че вероятно е помогнало, защото, за да отбелязвам, трябваше да остана присъстваща в дискусията, вместо да се изгубвам в примката на самоосъждащи и болезнени мисли. Затова, макар срещата да не беше лесна, съм горда с начина, по който се справих. Също така успях да се насладя на този успех, което промени отношението ми към деня. Забележете как префронталният и кортекс остава на линия след няколко мига практикуване на ръпаю. Тя успява да остане присъстваща и да фасилитира дискусията, вместо да се изгуби в примката на навика да се самоосъжда. Следващия път, когато забележите няколя примка на навика да се надига като вълна. Вижте дали не можете да приложите практиката Ръпаю. На следващата страница има версия на практиката РПЮ с размерите на визитна картичка, която можете да копирате или да снимате с телефона си, за да я е носите с вас и лесно да я хвърляте по един поглед при нужда. РПЮ. Разпознайте какво се случва в момента. Позволете наклонена черта, приемете го, не го отблъсквайте и не се опитвайте да го промените. Изследвайте телесните си усещания, емоциите и мислите си. Запитайте се: Хм. Какво се случва в тялото ми в момента? Отбележете какво се случва с това, което преживявате. Глава 19 Всичко, от което се нуждае, е любов. Неотдавна се срещнах с 30 годишна жена, която беше насочена към моята практика, за да й помогна с компулсивното й прияждане къпа. Тя попадаше в категорията на тежкото затластяване с индекс на телесната маса и тъма над 40 нормалнията между 18,5 и 25, и отговаряше на всички критерии за къпа, хранеше се много по-бързо от нормалното, рядаше, докато се почувства наистина претъпкана, изяждаше големи количества храна, без да усеща физически глад. Чувстваше се отвратена, депресирана или виновна след прияждане. Когато я разпитах за историята и тя описа как майка и започнала да турмози емоционално, когато била на 8 години. В резултат на тази хронична травма с времето, тя се научила да става безчувствена към неприятните емоции чрез ядене. До момента, в който дойде да се срещна с мен, тя поглъщаше цели големи пици в 20 или 30 дни от месеца, понякога многократно през деня. Нека да спрем и да картографираме случващото се, спусък, неприятна емоция. Поведение, прияждане. Резултат – кратко облегчение под формата на безчувственост. Но при нея, както и при мнози на други, веднага, щом неприятните чувства се отидат и префронталният кортек се включи отново, връхвите вина и самобичуване заради нежеланото поведение, което само по себе си е спусък за още негативни емоции. Те го карат отново да се изключи и включват пещерния и мозък, за да повтори поведението на прияждане. Мислете за това като за примка на навика тип «Ехо», отключена от първоначалната примка на навика и да се тъпче. Тя засядаше в примка на навика от типа «Ехо», защото старият и мозък работи като дресирано животно, което знае само един номер, как да оцелява, въпреки че мислещият. И мозък префронталният кортекс е наясно, че поведението и е много ирационално. Волята и просто не може да надделее. Елементарната възможност да картографираме процеса на примката на навика заедно с нея беше голяма стъпка напред. Сега нямаше лекар, който да я получава или да я кара да се чувства зле заради липсата и на воля, и потенциално отново да натисне спусъка и. Вместо това тя получи прозрение за една от най-дълбоките си несигурности и видя, че аз разбирам положението й. Тази емпатия помогна да се открехне вратата към доверието и следващите стъпки. Проследяваха в моята клиника няколко месеца поред като й помогнах да картографира тези примки на навика, да види какво получава от тях и да научи практики за осъзнатост като начин да излеза от тях. Но причината да разказвам за нея тук е тази примка на навика от типа «Ехо», спусък, да чувства вина от това, че преяжда неприятна емоция. Поведение – да се натъпче отново. Резултат – кратко облегчение под формата на повторна безчувственост. Когато тя започна да прозира, че тази примка на навика не ѝ помага, приежданията ѝ започнаха да намаляват като интензитет, честота и продължителност. По-важното беше, че като част от този процес на излекуване тя разпозна и друга примка на навика, тази на самоосъждането. Осъзна, че почти всеки път, когато се погледне в огледалото, тя се самоосъжда, че е твърде дебела и непривлекателна. Това засягаше и други аспекти на живота и, включително излизането на обществени места и срещите с потенциални партньори. Тази примка на навика за самоосъждане се подсили още повече, докато тя ставаше все поизолирана и депресирана. Въпреки, че вече не прияждаше толкова много, не настъпваше и излекуване на цялостната и личност. Следващата стъпка беше да запозная с една практика за осъзнатост, наречена любяща доброта. Любяща доброта. Практикуването на любяща доброта, позната също и като емета на древния език пали, може да ни помогне да станем помеки и да приемаме както другите, така и себе си такива, каквито сме. Това ни помага да пуснем миналото и да се получим от него, за да можем да се движим напред в настоящето. Любящата доброта не е позитивен начин да говорим на себе си или потупване по гърба, когато се чувстваме потиснати. Тя е способност, която. Всички притежаваме и можем да се възползваме от нея по всяко време, условия за устойчива пъгапедо. Основана е на искрена добронамереност към себе си и другите. Както съм писали и рано моята лаборатория доказала, че любящата доброта може дори да намали активността в частите на мозъка, заети с самоосъждане. Като, например, задният сингуларен кортекс, 7-3, когато практикуваме любяща доброта, ние се научаваме и да виждаме поясно кога правим обратното, а именно да се само осъждаме. А когато видим поясно защо осъждането не помага, ще сме склонни да го изоставим, защото добротата е поприятна. Практикуването на любяща доброта има три части. Едно – употребата на някои фрази на любяща доброта, които да ви помогнат да останете центрирани. Две – гледането на изображението на съществото, към което изпръщате любяща доброта. Три – разпознаването на усещането за доброта, което се надига в тялото ви, докато изпълнявате практиката. Като начало, седнете в удобна позиция на тихо място и оставете ума си просто да почива и да усеща как тялото ви диша. Да напомня не и докато шофирате. Сега като контраст на любящата доброта, спомнете си ситуация която наскоро ви е стресирала или разтревожила. Отбележете какво усещане поражда тя в тялото ви. Чувството на свиване ли е или на разширяване? Отбележете възникващите усещания за няколко мига. Сега си представете как през вратата влиза скъп за вас, приятел, когато не сте виждали от дълго време. Какво чувство изпитвате? Отбележете разликите между това чувство и онези, които възникнаха, когато си спомнихте ситуацията, която ви е разтревожила. Кое се усещаше по-стегнато и свито? Кое се усеща по-топло, отворено и дори разширяващо? Сега отново си спомнете за този скъп приятел или може би за някой, който е бил ролеви модел в живота ви, или за някой, който ви е обичал безусловно, бил щедър или мъдър. Това дори може да е домашен любимец. Любимците са наистина добри в засвидетелстването на безусловна любов. Сега се замислете за качествата им да са любящи и мили с вас. Отбележете дали в тялото ви се заражда някакво усещане. Топлина, разширяване, може би в градния кош наклонена черта сърцето. И да не забележите нещо веднага, това също не е проблем с просто продължавайте да проверявате тялото си, докато правим това упражнение. Сега изберете няколко доброжелателни фрази, които да кажете на тази фигура. Ето няколко предложения, но се уверете, че избирате фрази, които наистина чувствате, или пък изобщо зарежете фразите и се съсредоточите върху чувството сърцето си. Бъди щастлив, а – вдишайте го. Бъди щастлив, а – вдишайте го в цялото си тяло. Бъди здрав, а – вдишайте го. Бъди здрав, а – вдишайте го в цялото си тяло. Нека нищо да не ти навреди, вдишайте го. Нека нищо да не ти навреди, вдишайте го в цялото си тяло. Грижи се за себе си с любов, вдишайте го. Грижи се за себе си с любов, вдишайте го в цялото си тяло. Повтаряйте тези фрази тихо, с ваш собствен ритъм за около минута. Използвайте фразите и чувството за безусловна любов в тялото си като котви, които да ви държат в настоящия момент. Ако в момента чувството ви се струва слабо или насилено, Просто се отпуснете и се концентрирайте върху фразите. Докато събуждате отново тази естествена способност, тя ще се засили с времето. Не се опитвайте да насилвате. Освен това, ако умът и блуждае, просто отбележете на къде се отнесъл и се върнете към повтарянето на фразите и закотвянето в чувството за безусловна любов, ако той е там, гърдите ви. Сега се замислете за себе си. Спомнете си някои от собствените си добри качества. Отбележете дали има някакво затваряне или Съпротивление да го направите. Да, ние сме добри в това да съдим себе си като недостойни. Просто отбележете какво чувство предизвиква това и вижте дали за сега можете да го ставите на страна. Определено можете да се върнете назад и да съдите себе си по-късно, ако желаете. Дайте на себе си същите фрази, които дадохте на другите, нека да бъдеш щастлив, а... Вдишайте го. Нека да бъда щастлив, А. Вдишайте го в цялото си тяло. Нека да бъда здрав, А. Вдишайте го. Нека да бъда здрав, А. Вдишайте го в цялото си тяло. Нека нищо да не ми навреди, вдишайте го. Нека нищо да не ми навреди, вдишайте го в цялото си тяло. Нека да се грижа за себе си с любов, вдишайте го. Нека да се грижа за себе си с любов, Вдишайте го в цялото си тяло. Също както преди, повторяте тези фрази тихо, със собствен ритъм. Използвайте фразите и чувството на топла, разширяваща се, безусловна любов в тялото си като котва, която да ви задържи в настоящия момент. Когато умът ви започне да блуждае, просто отбележете на къде се отнесъл и се върнете към повтарянето на фразите и отбелязването на всяко усещане за топлина или разширение в гърдите ви. Ако забележите съпротива, стягане или други телесни усещания, проявете любопитство, я, стягане, интересно. Просто ги отбележете и се върнете към повтарянето на фразите. А сега приключете тази ръководена практика. Можете да разширите това упражнение не само към себе си и любимите си хора, а и към хората, които срещате, че дори и към трудните личности в живота ви. Накрая може да установите... Че тази практика на изоставяне на чувството за свиване и придвижването към топлите, отворени усещания ще отвори сърцето ви към добротата. Любящата доброта не винаги е лесна. Практикуването на любяща доброта отначало може да бъде предизвикателство. Когато за пръв път започнах, изпитвах силна съпротива към практикуването на любяща доброта, защото ми изглеждаше твърде сантиментално, детекторът ми завълни от всемирна любов пищеше неистово. Отнеми години практика, преди да разбера колко полезно и ценно е то. До момента, в който започнах ординатурството си, бях е медитирал вече 10 години, но само няколко от тях бях практикувал любяща доброта. Започнах да забелязвам топлина в гърдите си, отпускане на някакво свиване в... Тялото ми, когато я практикувах. Не винаги, но понякога. Тогава живеех на няколко километри от болницата... Затова ходех на работа с колело. Докато карах, определено усещах свиване, когато някой ми свирнаше с клаксона си или ми креснеше. Забелязах, че започвам да попадам в странна примка на навика, спусък, да ми свирнат. Поведение, ами, показвах им универсалния знак за недоволство или нарочно карах пред колата. Резултат – изпитвах самодоволство. Проблемът беше че носех със себе си това чувство на свиване и самодоволство в болницата. След като забелязах, че не внасям особено добро настроение при пациентите си, започнах да проверявам какво ще се случи с моето свиване и отношение, ако вместо да креща по колите, използвам свирането им като спусък да практикувам любяща доброта. Първо, фраза към мен самия, нека да съм щастлив, а после фраза към шофьора, бъди щастлив. Това ми помогна да изляза от примката да изпитвам самодоволство и чувството за свиване, което я придружаваше. Спусък, да ми свирнат. Поведение, да предложат двойна доза любяща доброта, една фраза за мен и една за шофьора. Резултат, да се чувствам по-лек и поотворен. Доста бързо забелязах, че пристигам на работа в състояние на много по-голяма лекота. Свиването беше изчезнало. Тогава прозрях. Не беше нужно да чакам някой да ми свирне, за да практикувам доброжелателство към хората. Можех да го правя с всеки, когато срещна. Изпробвах това и през повечето дни започнах да пристигам на работа в радостно настроение. Да видя разликата между резултатите от тези две примки на навика, затваряне стягане при първия и отваряне и радостна експанзия при втория, ми помогна да забележа, че любящата доброта беше по-възнаграждаващият начин на съществуване. Вече не усещам като затруднение. Също като мен, вие може да усещате, че ви е трудно да започнете да практикувате любяща доброта. Можете да осъждате практиката, да осъждате себе си или да се безпокоите, че не можете да го направите, че не можете да го направите правилно или че сте твърде отчаяни, за да сте в състояние да го направите изобщо. Ако вашият случай е такъв, ще перифразирам стих от песента Химн Антъм на Ленард Куен. Не се тревожете, че не сте перфектни. Тази пукнатина, която всички имаме, и я смятаме за. Недостатък или слабост, всъщност е нашата сила. Разрешение случая с моята прияждаща пациентка, а запознах с любящата доброта като унази ПФПДО, която да й помогне да се измъкне от нисходящата спирала на изолацията и депресията. От нея и малко практика. Но след известно време тя започна да използва като първа помощ, когато почувстваше някакъв спусък и се изкушаваше да съди себе си. Най-често успяваше да се измъкна от депресивните размисли и накрая почти напълно спря да преяжда до степен, в която изписах от клиниката си, защото вече не се нуждаеше от помощта ми. Около 4 месеца по-късно тя се върна в клиниката ми за проследяване, само за да се уверим, че нещата все още вървят добре. Беше свалила 18 килограма, но по-важното е, че ми каза следното. Благодарна съм за този подход, защото имам усещането, че си върнах живота обратно. Мога да изям едно единствено парче пица и наистина да му се насладя. Забележете как ни се налагаше да разчита на избягване или на някаква друга стратегия, за да излезе от примката на навика наклонена черта навиците си. И това, което тя описваше... Не беше чудо, беше просто съчетаването на всичките три скорости и прилагането им в реалния живот. Тя успя да картографира примките на навиците си, първа скорост, да види, че самобичуването е болезнено, втора скорост, и да приложи ПГПДО под формата на любяща доброта, трета скорост, за да излезе от тях и да навлезе в нещо красиво в себе си самата. Затова дайте шанс на любящата доброта в живота си. Започнете да изследвате как любопитството и добротата могат да ви помогнат да действате по начини, които са добри както за вас, така и за другите. Тя може да ви постави в по-добра позиция да разрешите проблемите си и да взаимодействате със света. Можете да я практикувате по формалния начин, седнали на стол или на възглавничка за медитация, или докато сте в леглото, преди да заспите. Може дори да прилагате докато вървите по улицата, казвайки тези фрази на себе си и на всеки минувач. Колкото повече ги практикувате, вместо да съдите себе си и да се самонаказвате, толкова повече ще свикнете да сте отворени, присъстващи, да си позволявате да сте просто хора, и толкова повече ще се свързвате с онези, естествени дарове, които се крият вътре във вас, топлина. Разширяване, мир или каквото и да друго, което описва вашето преживяване. Глава 20. Примката на навика да се питате: защо? Ейми, това не е истинското име, е моя пациентка. Тя наближава 40 години, щастливо омъжена е и има три деца в пубертета. Доста е заета, справяйки се с привидно невъзможното жонглиране, с което са заети толкова много жени, да бъде основният човек, който се грижи за децата и съпруга си, докато същевременно работи. На много жени им е по-трудно, отколкото на нея майка ми, която е моят герой. Отгледа четири деца сама, докато посещаваше колеж по право нощем, но Ейми дойде при мен с доста тежка тревожност заради опитите си да жонглира успешно с всичко. Когато започнах да работя с Ейми, в края на първото й посещение изпратих у дома с инструкцията да започне да картографира примките на навиците си. От помощ те, ако пациентите ми си напишат домашното между посещенията. Когато ясно картографират примките на навиците си в контекста на реалния си живот, а не в терапевтична среда, те не само осъзнават по-добре какво се случва, а и постигаме по-голям прогрес по време на лечението. Когато дойдат на следващото си посещение, можем да се заемем директно с са самите примки на навиците им, вместо да губим ценно време в клиниката, за да преглеждаме нещата и да ги осмисляме въз основа на спомените им какво се случило през последната седмица или месец. При едно скорошно Ей Ейми дойде видимо притеснена. Без да губи време, тя започна да говори веднага, щом седна. Описа как всяко малко нещо я кара да изпитва сковаваща тревожност. Тя имаше много отговорности, което само по себе си не беше голям проблем, но напоследък всичко изглеждало непроодолимо до там че започнала да се сопва на съпруга и децата си без причина, не че някога има причина да се сопвате на любимите си хора. Ейми каза също и, че макар да харесвала работата си и тя да не била страсираща, само мисълта да шофира до работното си място започвала да тревожи. Предвид на ти тревожност, списъкът и задачи се превръщал в планина, защото, вместо да отхвърля нещата, тя започвала да се тревожи, щом погледнала списъка, да се чувства изтощена от стреса и в крайна сметка да проспива по-голямата част от деня, само за да се събуди и да. Повтори процеса отново. Тя не използваше енергията си по продуктивен начин. Нейната тревожност просто я измукваше, активираше се при най-дребния спусък. На тази сесия Ей ми направи коментар, който ми даде важен ключ към това в какво е заседнала. Усещам, как тревожността ме залива и непрекъснато се чудя, защо съм тревожна, каза тя. Ей ми каза, че тревожността възниквала произволно, без някакъв конкретен спусък. Отгоре на това, добро ти и съпруг и приятелите я питали, какво не е наред и после казвали, не посещаваш ли психиатър? Значи питат, защо още не са те поправили? Запитах аз. Да. Ей ми продължи. Ако просто можех да разбера защо. Тя беше изпаднала в умствен капан, също като мнозина други. Те мислят, че ако успеят да разберат защо са тревожни, това откритие по магически начин ще поправи тревожността им. Това върши чудесна работа, когато става дума за поправка на коли и мялни машини, но нашият ум не може да бъде поправен подобно на електроред. Това е капанът. Засядаме в тази настройка на ума, че психиатрите са като механици, отиваме при тях и те поправят тревожността ни. Най-често тази, поправка идва под формата на опити да разберем какво причинява проблема. И веднъж, щом разберем каква е причината, ще бъдем излекувани. Спусъците са резултат от това, че ние сме заучили поведение, което после асоциираме с някакъв стимул. Спусъкът може да е всичко. Да видим нещо, да почувстваме нещо или дори да ни мине някаква простичка мисъл може да отключи привична реакция, която от своя страна задвижва примка на навика. Естествено, ние мислим, че ако можем да идентифицираме тези спосъци, или ще успеем да ги избягваме в бъдеще, или още по-добре ще ги поправим. Така засядаме в опитите си да променим миналото. Само, че не можем, възможно е само да се получим от него и да променим привичните си поведения в настоящето което образува нови принки на навика за напред. Ейми беше пропаднала надолу в зайшката дубка на това да се пита «Защо?». Тя отчаяно се опитваше да разбере защо е тревожна, смятайки, че ако получи отговор, може да поправи причината и тревожността и да изчезне. По ирония на съдбата, при този процес тя все повече затъваше в принката на навика да се пита «Защо?». Спусък – тревожност. Поведение – опити да. Разбере защо е тревожна и последващи провали. Резултат става още по-тревожна. В първите 10 минути от посещението си, тя вече беше заседнала три пъти в принката на навика да се пита защо, само докато се опитваше да ми опише с какво се бори. Нищо не може да се сравни с демонстрирането на проблема право пред очите на лекаря, за да получи той наистина ясна картина на случващото се. След третия път попитах. Какво е чувството, когато не можеш да разбереш защо? Това влушава нещата, каза Ейми. Дори и да можеше ясно да идентифицира спусък, този спусък не беше самият проблем. Нейният проблем всъщност беше самият акт да си задава въпроса «Защо?». Първото, което направих, беше да я накарам да си поеме дълбоко дъх, за да се успокои. После картографирахме заедно примката на навика и да се пита защо. Дори само това я направи видимо поспокойна, защото успя да осъзнае как подхранва тревожността си точно в този момент. После реших да предложа нещо радикално. Запитаха: Ами какво ако това, защо няма никакво значение? Какво? каза тя с субъркам вид. Няма значение какъв е спосъкът за притеснението или тревогата, но има значение как реагирате на него. Ако ми попадне в примката на навика да се пита защо, тя само гаси огъня с бензин, влушавайки нещата. Ако се научи да излиза от примката, може не само да потуши пожара на тревожността, но и същевременно да разбере как да избягва да пали нов пожар в бъдеще. При обучението в осъзнатост разликата между «защо» е какво е от критична важност. Вместо да попадат в капана на «защо» Тревожните хора се научават да се съсредоточават върху случващото се точно в този момент. Какви мисли се въртят в ума им? Какви емоции изпитват? Какви усещания се появяват в телата им? Дадох не им и домашно. Когато забележиш да се заформя примка на навика да се питаш, защо, поеми дълбоко дъх три пъти. Вдишай дълбоко и при издишването си кажи, няма значение защо. Целта на това беше да й помогне да забележи кога се надига тревожността, да се съсредоточи върху случващото се в този момент и да не попада в принката на навика да се пита «Защо?». Опражнихме заедно дишането, за да се уверим, че ще се справи и въоръжена с този прост, но конкретен инструмент, който да й помогне да се измъкна от принката на навика да се пита «Защо?», Ейми и ми се отправи към дома си, за да се упражнява. От време на време всички изпадаме в механични състояния мислейки, че умовете ни са като колите. Разбира се, ако има някакъв физиологичен проблем, например мозъчен тумор, западната медицина е просто фантастична в това да го поправи. Но опитите да промените нещо от миналото, което е породило примка на навика, никога няма да проработят, защото миналото си е минало. Тук е мястото на фразата за прошката, която споменах в глава 14. Прошката е отказ от надеждата за по-добро минало. Ако възприемем подхода да се опитваме да избягваме с това не само е почти невъзможно, въпреки, че не е попречело на пациентите ми да се опитват, но и не достига до коренната причина за проблема. Трябва да се научим да пускаме миналото и да се съсредоточаваме върху настоящето, защото можем да работим само с това, което е тук и сега – спринките на навика, които преиграваме в настоящия момент. Всеки път, когато попаднем в принката на навика да се питаме защо, ние се опарваме, докато същевременно. Наливаме още бензин в огъня. Проверете дали нямате принка на навика да се питате защо и отбележете какво е усещането да се опарите. После се фокусирайте върху какво, а не върху защо, и проверете какво се случва, когато картографирате това и излезете от принката, използвайки нещо простичко като дихателното упражнение на което научи Хейми да си напомняте, че няма значение защо. И вижте какво ще стане. Вашите очи са прозорец към душата ви или поне към емоциите ви. Чудили ли сте се някога защо много професионални играчи на покер носят тъмни очила на турнирите? За да не могат очите им да издадат мислите им. Най-лошото нещо, което играч на покер може да направи, е да допусне да се издаде с промяна в поведението или изражението, която да покаже какви може да са картите, които държи. Наистина е трудно да предотвратите или да замаскирате неволните движения на очите и израженията, за това служат очилата. Очите ви наистина може да са прозорец към настоящото ви емоционално състояние. След като първо разберете как те са свързани с емоциите ви, можете да приложите проста практика, която да ви помогне да работите с тревожността, страха, наудовлетворението както и с други емоционални състояния. Същевременно тази практика ще ви помогне да си изградите навика да проявявате любопитство. Готови ли сте да изследвате? Хайде да се гмурваме! Да започнем с малко наука. Когато се страхуваме, очите ни инстинктивно се отварят наистина широко. През 19-ти в Чарлз Дарвин предположил, че пред лицето на несигурността отваряме очите си по-широко, за да съберем по-голямо количество визуална сетивна информация, дали наоколо няма заплаха, 7-4, когато е съчетано с други лицеви изражения на страх, разширяването на очите служи също и като социален сигнал към околните, че се боим. Контрастът между склерата, бялата част на очната ябълка и останалата част на окото прави това особено изразително при хората. Някой може да ни погледне в лицето и веднага да прочете «Хей, тук може да има опасност», без дори да сме казали и дума. Същност това неволно разширяване на очите може да подобри когнитивната обработка на събитията в околната среда както при човека, който е разширил очите си, така и при свидетелите на действието. Един елегантен експеримент Проведен от психолозите Даниел Ли, Джошуа Съскин и Адам Андърсън през 2013 година, демонстрира това Първото, което двамата помолили участниците да направят, било да позират с изражение на страх, а после с неутрално изражение на лицето, след което с изражение на отвращение. Изследователите установили, че когато участниците позирали конкретно с изражение на страх, това подобрило способността им да изпълнят правилно възприятие на когнитивна задача, докато позирането с отвратен изражение, при което очите се присвиват, влошило способността им да изпълнят задачата. При втори експеримент изследователите се съсредоточили върху въпроса дали изражението на страх в очите носи когнитивни ползи на наблюдателите. Без съмнение, само това да видят снимки на широко отворени очи, те е на по-голяма видима част от склерата, подобрявало представянето на наблюдателите при когнитивна задача. Наистина широкото отваряне на очите не е просто от страх, то се случва и при други типове събиране на информация. Когато сме наистина заинтригувани да научим нещо, очите ми се оголемяват и разширяват. При един интересен обрат в проучването изследователите обърнали снимките на разширените очи наобратно, за да не успеят участниците да разчитат изражението като страх, а просто да видят колко големи са очите. Тук те установили, че не страхът поражда подобряването на възприятийната обработка. Именно съотношението на Ириса към склерата, те е по широки очи равно повече видима бяла част на очите, обяснявало асоциираното подобрение в изпълняването на задачите, а непредполагаемата емоционалност, те е страхът, в израженията на очите. Предположението на Дарвин, сега подкрепено и от изследвания, има важно значение за ученето като цяло и може да ви даде специфични подсказки и умствени трикове, за да ви помогне да промените навиците си. Нека да започнем с асоциативното обучение. Това е начинът, по който се научаваме да свързваме телесните усещания и позиции с емоциите. От гледна точка на оцеляването, ако сте в опасност, вие инстинктивно свивате тялото си и ставате възможно най-малки, като също така използвате ръцете и краката си, за да прикриете и запазите главата и жизненоважните си органи. Когато свързваме една телесна позиция или лицево изражение с дадена емоция отново и отново, в крайна сметка двете стават неделими. С други думи, трудно е едното да е на лице без другото. Например, ако свиете рамене и ги повдигнете към ушите си, може би ще забележите, че това ви кара да се чувствате леко стресирани. Това е, защото много пъти в живота си ние сме свивали рамене към ушите си, когато сме били страсирани. Когато сме щастливи, обикновено имаме по-отпусната позиция на тялото. Този процес се нарича формиране на телесна памет, защото ние запазваме спомени, които свързват телесните усещания с мисли и емоции. Можете дори да си поиграете с това. Проверете дали задържате някакво напрежение в раменете си от днешния ден или от миналата седмица, или от последната година. Сега си поемете дълбоко дъх, задръжте го три секунди и когато издишате, отпуснете раменете си. Как се чувствате по-стресирани или по-спокойни? Очите ви правят същото. Научили сме се да асоциираме буквалното широко отваряне на очите с поемането на нова информация. Когато отворите широко очите си от страх или от почуда, това дава сигнал на мозъка ви, че сте в подходящо състояние да поемете нова информация. Ако присвиете очи с отвращение или гняв, това може да даде сигнал на мозъка ви, че в момента не сте отворени да научите нищо ново, вместо това сте подготвени да действате. Нека да си поиграем. Отворете очи много широко и си спомнете за нещо, което ви е отвратило, разочаровало или разгневило. Опитайте се да държите очите си наистина широко отворени и вижте доколко отвратени, разочаровани или гневни, можете да се почувствате. О, наистина съм отвратен! Или О, наистина съм ядосан! Получили ви се? Съмнявам се. Точно както и с отвръщението, когато сме ядосани, ние не си мислим. Хм, какво се случи? Наистина ли трябва да се ядосвам я да събера повече информация? Нашият мозък не е в режим за събиране на информация, вместо това той е решен да действа срещу нещото, което е провокирало гневни, и очите ни се присвиват с лазерен фокус. Това изражение на гняв с присвити очи е толкова вкоренено. Че когато отворите широко очи и се опитате да се ядусате, мозъкът ви си казва, изпълни ма команда, защото има разминаване между лицевото ви изражение и емоциите ви. Много е трудно да се ядусате широко отворени очи. Сега да Направим друго упражнение. При очи колкото се може повече и след това наистина се опитайте да проявите любопитство. Отново няма грешка. Мозъкът ви е свикнал да свързва широкото отваряне на очите ви с любопитството и по чудата. Не забравяйте, когато проявявате любопитство, вие сте в режим на събиране на информация. Още едно несъответствие – мозъкът ви си казва – хей, чакай малко. Ако си наистина любопитен, очите ти трябва да са отворени. Наистина ли проявяваш любопитство? Очите са много издайнически по отношение на изразяването на емоции като цяло. Свързвали сме израженията на очите с емоциите толкова дълго, че двете неща са наистина тясно преплетени. Когато знаем това, можем да направим пробив в тази проста система, за да ни помогне да преминем от неудовлетвореност и тревожност към любопитство. Ето как, следващия път, когато се почувствате неудовлетворени или тревожни, опитайте това. Едно спрете и просто назовете емоцията, например, «О, това е иди какво си». Две, проверете колко присвети или отворени са очите ви. Три, отворете широко очи, можете да добавите и едно «я», като начин да събудите любопитството си. Дръжте ги широко отворени 10 секунди и забележете какво се случва с тревожността или с която и да е трудна емоция, която току-що сте идентифицирали. Тя засилва ли се или намалява? Променя ли естеството си и изменя ли се по някакъв друг начин? Веднъж, щом хванете цяката на това, вижте доколко често през деня можете да повтаряте това упражнение. Когато възникне трудна емоция, вижте дали това упражнение може да ви помогне да се отворите и да се отпуснете в емоцията, като се очите от нея, и научавате нещо за себе си, докато същевременно работите в посока да подсилите навика си да проявявате любопитство. Глава 21 Дори и лекатира получават панически атаки. До сега нашата котия с инструменти за осъзнатост се напълни с доста техники, които можете да използвате, за да хакнете мозъка си и да го накарате да премина от първа и втора към трета скорост. Любопитството е основно, любящата доброта ви помага да излезете от примките на навика да се самосъждате, а практиката РАПАИЛ ви помага да се преборите с импулсите за похапване посред нощ. А какво ще кажете за инструмент, който можете да използвате набързо по всяко време? На деня. Често говорим за практикуването на осъзнатост като начин да се научим как да отговаряме, вместо как да реагираме в живота. Импулсът да направим нещо по най-бързия начин често е реакция спрямо нещо неприятно. Ако не обръщате внимание, вие ще реагирате привично, за да накарате това неприятно чувство да си отиде. Това е като да карате на автопилот или както се изрази един участник в нашата програма, да шофирате с затворени очи. Не знаете къде отивате, но може да се обзалужите, че не е в правилната посока. Ако обърнете внимание и внесете приемаща любопитна осъзнатост в неприятните си чувства, учите ви ще се отворят и ще откриете пространство, в което да можете да отговорите, а не да реагирате. Ръпио помага да създадете такова пространство, защото не сте хванати в капана на привичната реактивност. Една дама от нашата общност каза, че се е чувствала като човек. Който върши, а не като човек, който е. Тя обясни, че непрестанно вършела нещо като начин да се накара да се почувства по-добре, но се изгубила в процеса на правенето и спряла чисто и просто да бъде. Ако се осигурите известно пространство, вие също можете да бъдете, вместо да правите. Ако картографирате установените си реакции към неприятни емоции, като страха и тревожност, първа скорост, и изследвате какви са резултатите, когато реагирате привично да е се, избягвате, отлагате и тъна, втора скорост. Вече ще сте набрали инерция да превключите на трета и да започнете да създавате пространство за различно поведение, като например да проявите любопитство или да практикувате ръпайо. Всъщност, любопитството може да е всичко, което ви е необходимо, за да скочите на сърфа си и да яхнете вълните. Любопитството ви помага да хакнете системата си за учене чрез възнаграждение, Заменяйки привичните реакции с осъзнатост и променяйки наградата от «свито усещане», чувствам се малко по-добре до «разширяващо любопитство», чувствам се много добре. Тъй като любопитството е по-приятно от тревожността, в крайна сметка то е по-голямата и по-добра оферта, размишляването върху това какво е чувството да си любопитен, в сравнение с това да си тревожен, ще го подсили по естествен начин като новото поведение от тук нататък. Най-хубавото от всичко е, че няма да се. Отекчите да проявявате любопитство. Както казва американската писателка Елън Пар, любопитството е лекарство срещу скуката. Няма лекарство за любопитството. Нека да отделим един момент, за да видим какво е да си поиграете с практиката РПИО. Съсредоточете се върху психическата си настройка. Усетихте ли, че се опитвате? Да, имам предвид. Опитвате в смисъл на насилвате себе си, да преодолеете импулсите? Например, практикуваме ръпайо, защо тогава този импулс не изчезва? Това е пример как се насилвате да превключите твърде бързо от първа на трета скорост. Не забравяйте, не можете да промените навик чрез мислене, в противен случай вече щяхте да сте го направили. Точно като да се опитвате да се насилите да се отпуснете. Да се опитвате да насилите непреодолим импулс или друго негативно чувство да се отида с помощта на ръпайо само подхранва огъня с бензин. Рискувате да попаднете в друга примка. Ако практикувам ръпайо, ще се чувствам по-добре. Тогава стресът ви натиска спусъка да се опитате да насилвате ръпайо. Спусък – неприятно чувство или подтик. Поведение – изпълняване на ръпайо. Резултат – неудовлетворение, че ръпайо не го е премахнало. Не можете да се насилите да сте приемащи, така както не можете да се насилите да сте любопитни. Затова прекарваме толкова много време в подкрепяне на любопитството ви, преди да преминем на трета скорост. Всеки път, когато нещата се усещат насилени или използването на ръпа, и ви остави с чувството, че това е още едно нещо, което трябва да направите точно в този момент проявяте любопитство и отбележете какво е усещането, свиването или насилването. Ако заседнете в някакъв модел на реактивност или мислите ви излязат от контрол, можете да върнете на втора скорост и да се запитате, какво получавам от това. Трета скорост не е по-добра. Не забравяйте, трета скорост не е по-добра от втора или първа. Всичките са ви нужни, за да шофирате. В някои дни карате нагоре по висок хълм и всичко, с което разполагате, е първа скорост. И това е достатъчно. В други дни пътят е поравен или има малко завой, Затова можете да карате на втора и трета скорост. Всички скорости ви придвижват напред. Това е наистина важно. Без значение на коя скорост сте, вие се движите напред. Проверявайте от време на време дали не се самообвинявате, че не карате винаги на втора или трета скорост. Може би си казвате, до сега вече трябваше да съм на трета или... Не трябваше ли досега да съм се освободил от този лош навик, но може би това само по себе си е примка на навика? Може би трябва да спрете да се самопорицавате и да картографирате това? Практика за отбелязване Нека да опитаме друго упражнение. Да се съсредоточим върху упражнението Ръпайо. Както знаете от Ръпио, отбелязването е важна практика, която ви помага да излезете от режим на автопилот. Но знаете ли, че можете да практикувате отбелязването дори и когато не ви предстои да бъдете погълнати цели от чудовището на принката на навика? Това ще ви помогне да подсилите уменията си, за да можете да присъствате поцелосно в преживяването на живота си във всеки един момент. Започнете с петте си сетива зрение, слух, допир, обоняние и вкус. Сега добавете още две – долавянето на физическите усещания в тялото ви – Та е интероцепция и мисленето. Забележете, кое преобладава във всеки един момент. Ако вървите по улицата, някакво движение може да привлече погледа ви и просто да отбележите за себе си зрение. Мик По-късно може да чуете птица и да отбележите слух. Ако възникне някаква мисъл о «Това е птича песен», отбелязвате мислене, защото то е най-преобладаващото в преживяването ви в този момент. Съвсем просто е. Може би птичата песен ви прави щастливи и тогава просто ще отбележите чувство, защото чувството за щастие е преобладаващо. Всеки път, когато отбележите преживяването си, то ви държи в настоящия момент, вместо да се изгубвате в мислите си или да карате на автопилот. Когато сте на автопилот, е лесно да се носите по течението на живота. Например, унази птица, чието чуролика не чухте, може да ви накара да си помислите. О, тази птица пее. Толкова е хубаво. Чудя се какъв вид е, може би, коприварче. Не гледах ли предаване за коприварчетата по Discavary Channel за това как разрушаваме естествените им местообитания? Не мога да повярвам, че хората вече не ги е грижа за околната среда. Съседът ми дори не рециклира. Просто не мога да повярвам каква свинщина и така нататък. В един момент вие щастливо слушате птичата песен, а в следващия сте ядосани на съседа си. Как се случи това? На автопилот. Нетренираният ум се отнася в каквато посока си реши, обикновено насочвайки се към някакъв проблем. Практиката за отбелязване ви помага да тренирате мускулите си за осъзнатост. Тя ви помага да не добавяте бензин към огъня, независимо дали той е гняв, страх или някаква друга увреждаща емоция. Когато умът ви започне да се отнася, само отбелязвайте мислене, чувство или дори страх. Успешното използване на отбелязването и други практики от трета скорост ще пренареди веригите в мозъка ви, за да променят старите навици и да придобиете нови. За това отделете 30 секунди точно сега. Започнете да обръщате внимание и да отбелязвате онова, което преобладава в преживяването ви зрение, слух, мислене почувстване, обоняние или вкус. След това отбележете разликата между това занимание и изгубването в мисли или отнасянето в емоция. Такава е разликата между това да гледате как огънят догаря до жерава и това да му позволите да се разгори и да се разрасне. Една дама от програмата ни описа своята примка на навика да преяжда от стрес последния начин. Преди бях толкова тревожна, че се отбивах специално за да се здобия с храна само и само да. Окротя бурята от стягането в гърдите и гърлото ми, дори и това да означаваше да закъснея за някъде. Толкова некомфортни бяха нещата преди. А отбелязването, кога тези чувства се надигат, ми дава сила и власт. Мога да го забележа и да си помисля. Хей, ти не си глад, ти си стрес, и после да реша какво да правя там нататък. Виждате ли как самото отбелязване дава тази малка пауза на осъзнаване, това пространство, което ви позволява да разберете какво всъщност се случва. То ви предпазва да не бъдете всмукани от емоция или подтик да направите нещо, за да накарате неприятното чувство да си отиде. Практиката за отбелязване е сравнително проста. Подобно на дъска за сърф, която ви държи на повърхността на океана, тя ви помага да останете в настоящия момент, вместо да ви прообърне силна вълна от емоции и да се удавите. Ако сте напълно присъстващи в момента, няма да има нужда да добавяте отбелязването, защото вече сте там, където трябва да бъдете. Когато започнете с практиката да отбелязвате, може да усетите като работа. Не се безпокойте за това. Ще ви става все по-лесно, докато свиквате да прилагате. Опражнявайте я за кратки периоди, многократно през деня. Подчертавам това, за да го запомните, важно е за създаването на нов навик. Това ще помогне да се формира нова мозъчна верига, която ще превърне отбелязването в нов навик. Внимавайте за принката на навика, трябва да бъда перфектен или «Това е твърде трудно, сигурно правя нещо неправилно». Аз съм пълен провал. Би трябвало да се откажа и да отида да проверя социалните си медии или да хапна малко сладолет и просто отбележате това като «мислене». Докато напъмпвате мускулите на осъзнаването си чрез РПЮ, отбелязването и други упражнения, ще започнете да виждате по-ясно примките на навиците си. С времето те в крайна сметка ще спрат да се появяват от само себе си, без да ви се налага да ги пропъждате. Опитайте се да упражните отбелязването днес не само когато използвате РПЮ, а и докато вървите по улицата, седите на дивана и дори когато се возите в кола. Не забравяйте, кратки моменти, Многократно през дения, които работят в посока създаването на нов стабилен навик. Дори и лекарите получават панически атаки. Когато бях в медицински университет, имаше неписано правило, че студентите трябва да са корави, почти свръхчовеци. Това означаваше никога да не сме уморени или гладни, дори не можехме да си признаем, че ни се ходи до туалетна. Този подход се наричаше Брониране. Затова и никога не ни научиха как да се справяме правилно със стреса и тревожността. Аз бях особено добър в потискането на стреса, затова не беше изненадващо, че по време на ординатурството си започнах да се будя посред нощ с напълно разгърнати панически атаки. Сърцето ми препускаше, имах тунелно зрение, не ми достигаше въздух и изпитвах силно чувство за надвиснала катастрофа. В медицинския колеж вече бях започнал да медитирам. За това бях натрупал 10 години практика, когато тези панически атаки започнаха. Тогава интензивно се упражнявах в отбелязване. За щастие, първия път, когато се събудих с атака, практиката за отбелязване се включи, до този момент тя вече беше станала привична. Затова аз просто отбелязах стягане, не мога да дишам, тунелно зрение, сърцебиене и тъна. Когато паническата атака приключи... Прегледах умствения си диагностичен списък и успях да осъзная, че да бях преживял напълно разгърната паническа атака. Ето я изненадата. Не си казах, о, не, преживях паническа атака, вместо това умът ми просто отбеляза какво се случва, без да добавя никакво продължение или коментар. Продълженията и коментарите са това, което превръща паническите симптоми наклонена черта атаки в паническо разстройство ние започваме да се тревожим за следващия път, в който ще се разтревожим, започваме да се безпокоим, че може да се обезпокоим. Паническите атаки могат да притежават всички издайнически симптоми на паниката, включително силно или участено сърцебиене, изпутяване, треперене, недостиг на въздух или припадък, силен страх от смъртта. Но за да бъде диагностициран някой с паническо разстройство, паническите атаки – трябва да са свързани с по-дълга от месец или последваща постоянна тревога от 1. Получаване на нова паническа атака или последици от атаката или 2. Значими емаладаптивни поведенчески промени във връзка с атаката 76. Това е основна разлика, с която не бях запознат, докато бях ординатор и сам получавах панически атаки. Те са си просто това панически атаки, което не отрича колко ужасно усещане предизвикват. В тези моменти. Едва когато започнем да се тревожим, че ще получим друга атака, това се превръща в проблем и се отразява на начина ни на живот. Отначало Дейв дойде при мен, защото беше много притеснен да не получи паническа атака, докато шофира, и за това значително беше намалил шофирането. Не караше по магистралата и почти не напускаше къщата си, за да отиде с кола до супермаркета. Дейв си беше създал ML адаптивни примки на навика, за да избягва с предизвикващи паника, спусък спосъци шофиране, особено по магистралата. Поведение избягване на шофирането. Резултат отсъствие на панически атаки. Не забравяйте, че мозъците ни са настроени за оцеляване. Те дават всичко от себе си, за да ни помогнат да избягваме опасности, а паническите атаки без съмнение се усещат като опасности. Някои от най-екстремните симптоми които си спомням от собствените си панически атаки, с усещанията, че се задушавам и че ще умра. Мозъкът на Дейв беше точно като дресирано животно, което умее да изпълнява само един номер. Ако нещо причинява паническа атака, избягвай да правиш това нещо. За свое щастие, Дейв научи, че мозъкът му е много по-адаптивен. Разбирайки как мозъкът му се учи, той успя да го научи на нови номера. Едно от основните прозрения, които Дейв получи, беше, че тревогата от бъдещи панически атаки беше история, която сам разказва на себе си. Не беше реалност. Беше просто една история. Историите за страх и тревожност, които разказваме на себе си, могат да се здобият със свой собствен живот. Всеки път, когато си ги преразказваме о «не», може да получа паническа атака, докато шофирам те се материализират и придобиват плътност в мозъка ни до степен, в която започваме да вярваме, че са истина. Не само вярваме на мислите, но и се научаваме да ги асоциираме с определени емоции до такава степен, че да ни мине определена мисъл, ще получа ли паническа атака, може да е спусък за определена емоция, страх, тревога и тъна. Помните ли онова, което ви казах за формирането на телесна памет? То е приложимо и тук. Порано в книгата ви разказах за жена, която се беше идентифицирала толкова силно с принката на навика да се тревожи, че описа това като нещо, пропило се дълбоко в костите ми. Можем да започнем да се идентифицираме не само с. примките на навика, а и да се умотаем толкова силно в мислите, емоциите и историите си, че вече да не осъзнаваме кое е истинско. Напрегнати като пружини, ние изпадаме в ярост или потъваме в море от сълзи. Като спосъкът може да е просто колега или член на семейството, който ни потупва по рамото или прави нещо напълно безобидно. По време на образованието ми в медицинския колеж и обучението ми като ординатор, осъзнатостта ме научи, че аз не съм своите мисли, не съм своите емоции, не съм телесните си усещания. Не трябваше да се идентифицирам с нищо от това. Привичната ни склонност е да отблъскваме всичко неприятно. Когато получавах панически атаки, аз отбелязвах усещанията, емоциите и мислите и можех просто да наблюдавам как те идват и си отиват, вместо да ги отблъсквам. Това ми помогна да избегна измисленето на история за тревога и злочестина, позволявайки ми да сложа край на епизодите, без да ги доукрасявам да или да ги редактирам. Така избегнах излишното разтегляне на нещата или превръщането им в нещо отвъд реално случващото се. Това ми помогна също така да не формирам асоциативни телесни спомени между физиологичните преживявания, като например да усетя как сърцето ми препуска и да си помисля, че ми предстои да получа паническа атака. Усещането как сърцето ми бие по честено след като кача бързо някое стълбище, не е нужно да предизвиква паника. Може да е просто знак, че сърцето ми прави правилното нещо и спомпва повече кръв към мускулите ми. Заради практикуването на осъзнатост успях да избегна преминаването на събитийния хоризонт и попадането в черната дупка на паническото разстройство. Познанието как работи моето ми помогна да се справя с него. Не започнах да се идентифицирам с паниката и не развих примката на навика да се тревожа, че може да получа друга паническа атака. В крайна сметка преживях още няколко панически атаки през тази година, но всичките приключиха по един и същи начин. И с всяка следваща любопитството и увереността ми растяха. Знаех, че мога да работя с ума си. Сега, може би си мислите, е, той усърдно е практикувал медитации за осъзнатост в продължение на 10 години. Аз не мога да направя това. Аз съм тук като живо доказателство за факта, че какъвто и да е навикът, независимо колко стар, дълбок или. В коренен не той, всъщност можете. Вие изграждате добри навици за осъзнатост чрез кратки моменти на практикуване многократно през деня. Както Дейв направи за няколко месеца, всички ние можем да се научим да работим с ума си. Всичко опира до създаването на добри навици, като например любопитството, което е чудесна възможност. Създаване на добри навици Ако сте си поиграли с практиките, които предложих в тази книга, сте открили сами и от собствен опит по-големи и по-добри оферти, като например любопитство и доброта. Можете да добавите и ръпаю и отбелязването към този списък от практики за трета скорост, защото, както видяхте от моя опит, създаването на навика да отбелязвате определено е по-възнаграждаващо от това да получите паническа атака и после да се разтревожите от нея толкова много, че да развиете паническо разстройство. При всички тези практики, както и при всяка друга практика за трета скорост, трябва да видите и почувствате съвсем ясно колко възнаграждаващи са те. Можете да подсилите това, като върнете на втора скорост, след като сте провели практика за трета скорост, или дори сте преживели момент от трета скорост. Просто се запитайте, какво получих от тази практика наклонена черта момент от трета скорост. И се насладете на приятното усещане. Наричам това, Турбо втора скорост, защото то наистина ви нахъсва да изпълнявате повече практики от трета скорост за в бъдеще. Важно е и, че това консолидира в ума ви голяма възнаграждаваща стойност на практиката. Това е особено важно за хората, които привично се съмняват в себе си и за останалите от нас, които бързо оставят зад гърба си тези възнаграждаващи моменти. Заради претоварения ни и е треска в живот, ако на прага ни няма опасност, ние често бързо се отдалечаваме от доброто, затова то не се регистрира в мозъка ни. В психологията нашата склонност да регистрираме и да размишляваме продължително над негативни стимули и събития повече, отколкото над позитивни, е познато като пристрастие към негативизъм или позитивно-негативна симетрия. Затова жилото на порицанието се усеща по-силно, отколкото радостта от похвалата. Може да видите също така и колко много турбовариантът на втората скорост може да ви помогне да изравните силите. Осъзнатостта ни помага да почувстваме напълно негативното и позитивното, без да затъваме в едното или в другото. Да се надяваме, че вече сте осъзнали, че навици като това да сте добронамерени и любопитни са добри сами по себе си. За да сме наясно... Любопитството и добротата няма внезапно или по магически начин да ви завлекат в умствения фитнес или пък да ви принудят да тренирате като някакъв сержант от казармата, който крещи в ви. Те сътворяват магията си по различен начин, като ви привличат по естествен път, защото са приятни. А ако сте били заседнали в навици за самомотивиране, наподобяващи сержанта от казармата, вероятно сте се убедили от собствен опит доколко добре работи частта с вътрешното хокане не работи изобщо за това можете да се отървате и от тях. Ако погледнете по-общо, може да разберете, че фитнесите са добри за тренировки, но не можете да прекарате. Целия си живот във фитнеса Да съднете и да посветите известно време всеки ден на по-формални медитативни практики, което просто означава да отделите време и пространство, за да е медитирате, т.е. осъзнаване на дишането, практика за отбелязване, без да ви прекъсват, може да е от помощ, подобно е на това да отидете във фитнеса, за да вдигате тежести. По-важното е, че докато помпите умствените си мускули, можете да вземете инструментите като ръпа и отбелязването и в ежедневния си живот. Накрая може да слеете формалното и неформалното, като осъзнаете, че целият свят е вашият умствен фитнес. Също както можете да бъдете активни през целия ден, като използвате стълбите, вместо да вземете сансьора, Можете да се упражнявате във всеки миг от деня, като внасяте осъзнатост и любопитство. Докато продължавате да сменяте скоростите, за да прецизирате иерархията на възнаграждаващата стойност в мозъка си, невъзнаграждаващите навици изпадат все по-надолу и по-надолу в списъка, например да не се движите, да ядете буклучава храна, да се тревожите, а възнаграждаващите се придвижват все по-нагоре, например да сте активни, да се храните здравословно, да сте любопитни. Не забравяйте, че начинът да се изградят добрите навици да сте осъзнати е прилагането им в кратки моменти и многократно през деня. Затова, ако се опитвате да се мотивирате да посещавате пословичния фитнес по-дълго от седмица, след като сте си дали новогодишните обещания, опитайте се да използвате инструментите от тази книга, вместо да се насилвате. Можете ли да откриете умствени и физически упражнения, на които да се наслаждавате, като обръщате внимание на наградите? които ви носят, за да могат те да се запечатат в мозъка ви като ПГПД. Например, когато не е мотивирана да излезе на са съпругата ми си припомня колко добре се е чувствала след последния път, когато е тичала. Този спомен най-често я кара да се усмихне и я изстрелва право през вратата с спринт. А що се отнася до умствените упражнения? Чудесен начин да се мотивирате да практикувате доброта е да си спомните някоя проява на доброта и да усетите колко добре сте се чувствали, при мен това определено работи. Можете ли да откриете сладостта, която поражда яденето на здравословна храна, физическите упражнения? Доброволчеството или който и да е навик, който се опитвате да освоите? Глава 22 Вяра, основана на доказателства вие се приближавате към края на книгата. Как вървят нещата? Намерихте ли добра мантра, подобно на пуфтящото малко локомотивче, което установи, че може, или пък някаква подсещаща фраза, която да си казвате като начин да влезете в осъзнатост и да започнете да сменяте скоростите? Може ли този звънец за осъзнаване да стане вашият актуализиран спусък дрън, който ви дава знак за превключване на трета скорост и за ново поведение? Наградата, от което е по-голяма и по-добра от старото ви поведение? Ако сте като мнозина от пациентите и студентите, с които съм работил, може би се чудите, ще успея ли да постигна трайна промяна? Честно казано, въпросът е просто в това да се захванете и да си свършите работата. Същото е като полагането на изпит. Ако не сте учили толкова здраво, колкото сте смятали, че можете или трябва, не се тревожете. Просто продължавайте да учите и ще го постигнете. Тези умствени умения не са трудни за научаване, просто трябва да се упражняват многократно, за да се превърнат във вашите нови навици. Тренирането на мозъка ви изисква практика. Упражнявате се да картографирате примките на навиците си. Упражнявате се да се вглеждате все по-отблизо в поведенията си. Упражнявате се да преодолявате унези подтици да направите нещо, за да можете да се научите да присъствате при надигането на мислите и емоциите. И чрез всичките тези упражнения вие се научавате да калибрирате системата си, за да можете ясно да разпознавате усещането за стягане или свиване, което идва с натръпчивите желания, импулсите и тревогите, както и неговата противоположност – разширяването, което идва с добротата и любопитството. Научавате разликата между външните награди – нуждата да си набавите нещо, за да се почувствате по-добре, и вътрешните награди – чувството за облегчение – което идва с любопитството и добротата. Вяра Един от най-важните елементи на освояването на ново умение е да имате доверие в себе си, да имате вяра, че можете да го направите. Има два основни вида вяра. Първият е онзи скок, който можете да извършите, без да имате опит с нещо отпреди, но сте убедени, че ще се получи добре, защото сте виждали други да го. Правят или защото вашата интуиция ви казва, че това е начинът. Този изпълнен с вяра скок често е най-страшният, защото навлизате в непозната територия. Може да сте направили такъв скок първия път, когато напълно сте проудолели импулс или силно желание за нещо с помощта на Рапаил. Вторият тип вяра надгражда първия. Наричам го вяра, основаваща се на доказателства. В областта на медицината ние разглеждаме доказателствата, че дадено лечение работи, преди да можем да приемем, че действително работи. Ако вземате лекарство за намаляване на кръвното налягане, ще искате някакво доказателство, че то наистина прави това, за което претендира. Медицинските изследователи, като мен, провеждат проучванията, които осигуряват тези доказателства. От тук идва и терминът «медицина», основаваща се на доказателства. Моята лаборатория, например, проведе клинични проучвания, за да провери дали преподаването на осъзнатост на хора, които желаят да престанат да пушат, да прееждат или да изпадат в тревожни състояния, ще свърши работа. Въпреки че първо бяха тествани чрез присъствено лечение на участниците, а после при клиничните проучвания използвахме дигитална терапия приложение, нашите методи приложиха същия тип обучение, което получавате от тази книга, и всъщност се оказаха работещи. Спомнете си, че при едно проучване установихме, че обучението по съзнатост беше пет пъти по-добро от настоящото водещо лечение в оказването на помощ на хората, които желаят да спрат да пушат. А тютюнопушенето е най-трудното за отхвърляне химично пристрастяване, да, по-трудно от кокаина, алкохола или хероина, 7-7. Също така споменах и проучванията, които направихме във връзка с приеждането, а именно 40% намаляване на яденето, Свързано с непроодолимо желание за определени храни и намаляване на възнаграждаващата му стойност и тревожността, а именно 57% намаляване на тревожността у лекари и 63% намаляване на тревожността у хора с генерализирано тревожно разстройство. Не само моята лаборатория откри доказателства, подкрепящи обучението в осъзнатост. Вече има стотици публикувани научни доклади за клиничната ефективност и дори неврологията за осъзнатостта. Както вече споменах, лабораторията ми сканира мозъците на хора, докато те медитират, и установи – чест. Практиката-медитацията променя моделите на постоянната ни мозъчна активност. Други изследователи са открили, че тя дори може да промени размерите на мозъка ви. Базата от доказателства, поддържащо обучението в осъзнатост, расте с всеки изминал ден. Но аз не ви моля да ми се доверите или да повярвате сляпо в това обучение, само защото е доказано, че той е проработило при други. Искам да съберете доказателства от собствения си опит в течение на времето. Колко пъти сте се вгледали навътре и наистина сте проявили любопитство, как се усеща тревожността в тялото ви? Колко пъти сте успели да картографирате своите спосъци и привични поведения? Колко време общо сте шофирали на различните скорости? Всеки път, когато дишате осъзнато при възникването на даден импулс, преодолявате силно желание с помощта на РПЮ, Усетите топлината на добротата или успеете да се отървете от разрушителни мисловни модели с помощта на практиката за отбелязване, вие събирате данни и изграждате собствена база от доказателства. Всеки път, когато успеете да осъзнаете, вместо да се изгубите, вие виждате резултатите в реално време. През цялото време сте събирали доказателства които да ви покажат, че това наистина работи за вас. Отделете един момент и помислете за всички доказателства, които събрахте, докато четяхте тази книга. Обмислете ги внимателно. Ако сте се упражнявали, до сега вече би трябвало да сте натрупали доста данни. Сега съберете всички тези доказателства заедно, за да изградите своята основана на доказателства вяра в тази програма. Когато се надигнат съмнение и скептицизъм, първо ги отбележете като съмнение и скептицизъм. Спомнете си, че сте натрупали голям куп доказателства, върху които да основете вярата си. Вяра – основана на доказателства, а не сляпа вяра. Можете да направите това. Просто се отпуснете и продължавайте. Един участник в нашата програма хапни нещо веднага сподели следните размисли. Трябва да имаме вяра че можем да продължаваме с тези практики и тази вяра може да бъде подсилена от личните доказателства, които сме натрупали. Виждал съм тази програма да работи, наблюдавал съм и ползите от тези практики, когато ги упражнявам добре. Знам и колко е лесно да се върна към старите си навици, когато не се придържам към практиките. Необходимо е усърдие, за да може наистина да се вкоренят като нови навици. Нужна е вяра, че мога да превърна тези практики в свои нови навици, за да не мога просто да се откажа и да се върна към старите. Мъдри думи наистина Точно както когато се учите да свирите на музикален инструмент, трябва да се упражнявате, за да поддържате уменията си на ниво. Затова продължавайте да се упражнявате и да изграждате тази вяра, основана на доказателства, Отбележете съмнения, когато възникнат такива и отбележете радостта да ги пуснете да си тръгнат, вместо да им позволявате да ви впримчват. Защо да не се опитате да бъдете осъзнати и любопитни през целия ден? Проверете дали можете да сте осъзнати, докато чакате да се приготви кафето ви, когато вървите от дома към колата или автобуса или дори докато използвате туалетната. Доколко тези кратки моменти, упражнявани множество пъти, могат да ви помогнат да шофирате на първа, втора и дори на трета скорост, натрупвайки у вас увереност и устрем. Моята примка на навика да отлагам. Докато растях като дете със силно чувство за мисия, бях способен на голяма концентрация. Ако исках да направя нещо, влагах всичките си усилия в това да го направя. Но тази концентрация имаше своята цена. Както показа моят инцидент с ножа, може да потъна толкова дълбоко в това, което правя, че да не съм в състояние да спра за момент, за да видя какво всъщност правя или ще направя. Тази концентрация се пораждаше от интерес. Когато бях заинтригуван от нещо, ми бяха нужни малко усилия, за да го направя. Когато не бях заинтригуван, се налагаше да ме влачат, докато рита ми креща. И дори тогава влагах абсолютния минимум във въпросната задача, за да мога да сложа отметка «Направено». Докато бях дете, майка ми бързо разбра, че вместо да ме влачи до това, което трябва да свърша, Щеше да е много полезно да ме заинтригува да го направя. Когато бях заинтригуван, не само свършвах работата, но я свършвах добре. Щом станах 20 и няколко годишен и майка ми вече не ме проверяваше, когато имах безинтересна задача за вършене, аз намирах начини да се разсеивам. Спусък – Краен срок записане на курсова работа. Поведение – Проверяване на сайта на New York Times отново. Резултат – Подробно информиран, но назад са. Работата С годините, докато практикувах медитация, изучавах неврология и започнах да работи с пациенти, аз научих много за това как работи собственият ми ум. Прозрях колко невъзнаграждаващо е отлагането. Също така започнах да разбирам защо отлагам. Например, когато трябваше да напиша научна рецензия, защото това беше «Добро за кариерата ми», Сядах с идеята да започна и усещах онази огромна, нажежена до бяло, подскачаща топка от сковаващ ужас стомаха ми. Скоро се научих, че правилният начин да облегча болката беше да проверя уебсайта на Нью Йорк Таймс, за да се уверя, че светът не се е разпаднал след последната ми проверка, пет минути по-рано. Това следва една проста формула, известна на всички от лекари през пациенти, та до маркетингови фирми, спусък бълка. болка. Поведение – да вземеш болко успокояващо. Резултат – облегчение от болката. Отнеми известно време, но съзнах, че до голяма степен болката стомаха ми се дължи на това, че не познавам материята достатъчно добре, за да знам какво да напиша. Това да не знам достатъчно по темата ме оставяше с две злощастни възможности. Едно – да си седя там с изгаряща болка стомаха, втренчен в недовършената ми рецензия на компютъра, или две – да проверя сайта на «Нью Йорк Таймс» отново. Но когато осъзнах, че моята примка на навика не помага, научих, че ако внимателно се запозная с темата, преди да седна да пиша, поведението ми да проверявам сайта се повтаряше по-рядко, а поведението ми да пиша се подсилваше. И тогава прозрех нещо, което придаде турбоскорост на целия процес – реалното преживяване. Ето е моята булко успокояваща формула при отлагане. Интерес плюс познания плюс преживяване равно удоволствие от писането плюс добър продукт равно гладко лещ се поток 7-8. С други думи, ако можех да открия някаква тема, която ми интересуваше, и да направя така, че да науча достатъчно за нея и да предотвратя свиването стомаха, можех да пиша и да се забавлявам, докато го правя. Например, интересувах се от осъзнатостта и това да помогна на хората да променят навиците си. С годините придобих и събирах все повече и повече познание за ученето с възнаграждение и неврологията, и бях придобил опит чрез собствената си медитативна практика, работейки в клиниката и разработвайки лечения. Когато събрах тези неща заедно, аз не само можех да седна и да пиша, а и се наслаждавах на процеса. Буквално се спънах във формулата в една съдбовна събота сутрин през 2013 година. Беше ярко, студено зимно утро. Слезух на долния етаж, сравнително рано със странното усещане, че трябва да напиша нещо. Грабнах материалите си, седнах на масата в трапезарията, отворих лаптопа си и три на усетни и непрекъснати часа покъсно завърших доклад с заглавие, защо е толкова трудно да обръщаме внимание и наистина ли така? Осъзнатостта, факторите на пробуждането и ученето с възнаграждение. И под завършен доклад имам предвид изчерпателен. Обикновено рецензираните от колеги доклади изискват доста редактиране и ровене в детайлите заедно с рецензентите и тъна. Но не и този. Изпратих го до двама потенциални съавтори, за да се уверя, че не пробиваем, и с много малко редакции го предадох за публикуване, където беше прият с минимален брой предложения за редакции, което е необичайно за процеса на научните публикации. Обръщайки се назад към това преживяване, аз осъзнах, че всичко това се случи, защото се упражнявах, учих и преподавах по тази тема достатъчно дълго, така че този доклад да е в унази супернаситена форма, в която просто да се нуждае от зародишен кристал, за да започне верижната реакция на кристализирането. За мен този зародишен кристал беше скорошен разговор с един човек за това как осъзнатостта може да се съвмести с ученето с възнаграждение. Бях си играл с концепцията и преживяването. На потока. Но не бях осъзнал, че мога да вляза в потока, докато пиша. Както би направил всеки добър учен, аз проверих дали този експеримент може да се повтори. Започнах с няколко пилотни проучвания, доклади, блогове и подобни, и после се впуснах големия, заключителен експеримент – дали мога да напиша цяла книга, докато съм в потока? Проверих дали разполагам с правилната основа. Едно – интерес. Бях заинтригуван да напиша книга за науката. Свързана с осъзнатостта и пристрастяванията. Две познания. Бях изучавал осъзнатостта около 20 години, а пристрастяванията около 10. Три опит. Практикувах осъзнатост от около 20 години, а лечение на пациенти с пристрастявания от около 9. След като всичко това беше на лице, си създадох подходящите условия. Едно храна. Две никакви разсейващи фактори. Три умствен масаж Предположих, че за да си дам най-добрата възможност да напиша книга, докато съм в потока, не трябва да съм гладен или да се ми подръка неща като сайта на Нью Йорк Таймс. Беше ми нужно нещо, което да масажира онези парещи топки стомаха ми, ако той започне да се свива от мисли, предизвикващи стомашни болки описателите от типа на «Как се предполага да продължа от тук нататък?» И така. В късния декември на 2015 година аз си подсигурих тези условия, като се оттеглих на двуседмичен самотен медитативен у дома си, като всички технологични джаджи бяха изключени и никой не ме расейваше, освен котките ми. Съпругата ми се съгласи да подпомогне този експеримент, като се отправи към западното крайбрежие на страната, за да се види с роднини за празниците. Преди да започна, сготвих и замразих достатъчно храна, за да мога просто да хвърля нещо в микроволновата и да го стопля, когато огладнея. След като всичко беше подготвено, си дадох следните прости инструкции. Седни, разходи се, пиши, повтори, но пиши само когато си в потока. Правех редовните си медитации, като практикувах много седяща и ходеща медитация и сядах да пиша само ако получа вдъхновение за това. най важното веднага прекъсвах писането и се връщах към медитацията, ако почувствах и най-малкото свиване, което ми даваше сигнал, че излизам от потока и започвам да прилагам някакъв тип усилие. Целта ми беше медитацията да масажира до олекване евентуалните. Писателски болки стомаха ми. Две седмици по-късно беше завършена една солидна чернова на първата ми книга – «Зависимия тум Да Крейвин Mind». Експериментът беше проработил. Моята хипотеза беше доказана. И това беше наистина приятен процес. Но повторението е запазената марка на науката. Трябва да повторите експеримента, за да видите дали резултатите са верни. Затова в края на декември 2019 година съпругата ми отново отлетя към Западното крайбрежие, за да се види с роднини за празниците, оставяйки ме сам с ни, за да мога да се оттегля на самостоятелен ретрит. Виждате ли, дори направих така, че времето от годината Котките и всичко станало да едно и също, за да не объркам експеримента. Оттеглих се за ритриите два за девет дни и не го направих умишлено със страмежа да напиша книга. Имах намерение да съставя колуда карти за широко употреба с кратки практики за промяна на навиците, основана на трите скорости, така че това не беше идеалното повторение на експеримента ми, но беше достатъчно добро. Започнах ретрита като седях и се разхождах в продължение на три дни и половина, без да почувствам никакво вдъхновение да пиша. Винаги, когато ми минеше мисълта, не трябва ли да напиша нещо, следваше унази болка под лъжичката. Затова продължих да вървя и да седя. И тогава настъпи следващата сутрин, която се случи вторник, 24 декември. В онзи ден не почувствах болката под лъжичката, Затова това седнах, за да видя какво ще се случи. Не бях сигурен дали съм готов да напиша нещо, или не, затова само леко развъртях кранчето. В крайна сметка това беше просто колода карти. Не беше книга или нещо пободно, за това не беше голяма работа. Но все пак трябва да е имало някакво остатъчно напрежение в системата, защото всички парченца от опитами и предишните неща, които бях писал, се изляха върху компютърния екран. Сега е понеделник. 30 декември 2019 година, 7 дни по-късно. Приключвам тази последна глава сега, 7-9. Това звучи ли ви като повторение на експеримента? Определено подсказва, че от уравнението с интереса плюс познанията плюс опита равно удоволствие от писането равно поток е вярна. Преживяването и този път беше приятно за мен. Само времето ще покаже дали тази последна част от уравнението се равнява на добър продукт. Тя ще зависи от вас, когато продължите. Напред с пътешествието си. Ако чувствате, че имате нужда от нещо повече от тези три скорости, за да развиете своя собствена, основана на доказателства вяра, че можете да го направите, вероятно да откриете онова магично хапче което изведнъж ще накара тревожността ви да изчезне завинаги или по чудо ще поправи останалите винавици. Запитайте се искрено. Колко желания се сбъдват наистина, освен във филмите на Дисни? Но ако по-скоро се облегнете на науката и се доверите на собствения си опит, ще видите колко далеч сте стигнали само с помощта на това да научите как работи умът ви и работейки сама си. Продължавайте да изграждате собствената си вяра миг след миг. Глава 23 да изтрезнеем от тревожността. Всяка седмица съм съмководещ на онлайн видеопредаване на живо за група хора, борещи се с тревожност и други навици, които се опитват да променят. Вече години наред участници от цял свят се присъединяват към нас двамата с доктор Робин Будет, моят фасилитатор, за едночасова задълбочена дискусия в платформата за видеоконференции Zoom. В духа на реалити телевизията. Но действително истинска тук идеята е да помогнем на хората, а не да гоним рейтинг, вместо да налагаме специален дневен ред с мъдри съвети, които искаме да наложим от висотата на нашето положение, двамата с Робин прикамваме нашите участници да повдигат теми. После се впускаме в изследване на това какво ги разболява, в какво са заседнали и какво могат да направят, за да си измъкнат оттам. Това ни държи в реалността, а също така държи Робин и мен на ногти. Никога не знаем кой ще се появи и ще зададе въпрос или какво ще искат да обсъждаме. Това е далеч от груповата терапия, защото е трудно да си представим как биха стояли нещата с над 150 души в двоизмерно пространство. Използваме прости методи за задаване на въпроси, за да разберем техния проблем и след известна размяна на реплики с помощта на окоръжаващата фраза от «Мисията невъзможна» – вашата мисия, ако изберете да приемете им даваме няколко подсказки, които да изпробват през следващата седмица. Любопитното е, че се опитваме да изчерпим всеки разговор за по-малко от 10 минути, за да успеем да засегнем възможно най-много теми. Също така работим с ограниченията на съвременната продължителност. На вниманието, при която хората си имат своите оръжия за масово разсейване в ръцете си или в близост до монитора. Използваме трите скорости като рамка, която дава на хората скеле, с което да работят, а също така помага и на зрителите да следват наратива и сами да се учат от процеса. Веднъж господин на около 30 и няколко години спомена за едно затруднение, което изпитвал, можел да използва практиката от трета скорост, рапаио или други инструменти за осъзнатост, които да му помогнат да успокои тревожността си, в момента, в който се развихряла, но не можел да си представи да бъде спокоен и през останалата част от деня. След като потвърди, че умея да използва практиките и да, те му били от помощ, той веднага започвал да се тревожи за бъдещето. Както сам се изрази, ами как ще е през следващите 24 часа? Неговото затруднение ми напомни за пациентите от клиниката ми на онези с тревожност като такава, а онези, които се затрудняваха да останат трезви. Много от пациентите ми са в анонимни алкохолици, а или в някакви други едно степени програми, които да им помогнат с техните химически или поведенчески зависимости. ФАА-процесът включва признание, че човекът не може да контролира поведението си, което е революционно за програма, която е започнала през 30-те години на екс отхвърляйки философите, твърдели векове наред, че силата на волята е всичко, изследване на грешките в миналото, компенсиране на тези грешки и оказване на помощ на други, които страдат от същия проблем. Може би най-прочутата фраза на А, напредвайте ден за ден. Когато пациенти идват при мен след десетилетия безконтролен алкохолизъм, те не могат да си представят какво би било да са тръзвени за месец. Обикновено дори не могат да си представят какво би било да са тръзвени за седмица, защото един от другите навици, които са развили, е да си казват, че ще спрат отутре. Заклеват се пред себе си, че са до тук, че това е последното им питие. И утре ще поемат по пътя на развеността, без дори да погледнат в огледалото за обратно виждане към своя, предишен, живот на алкохолици. Наподобяват пациентите ми, които имат за цел да изпушат последната си цигара или за последно да се натъпчат със ладолет, тъй като утрешният ден е изпълнен с обещания и лекота, а днешният е. Бил стресиращ или направо разбиващ и те заслужават да си позволят тази малка волност. Умовете им някак си ги обеждават. Че ако и отказването да е най-доброто и най-любящото към себе си, което могат да направят, това да се наквасят обилно днес е също така и най-любящото към себе си, което могат да направят в момента. Между другото, мемуарите на Мери Кар, опиянена, Лит, които прекрасно и вълнуващо разказват нейната история за борбата с алкохола, съвършено описват въпросната мантра за утре. Разбира се, когато утрешният ден настъпи, страмежат към чашката далечна дишава решимостта, която пациентът ми е имал предишната вечер, когато се е клел пред себе си, че ще престане да спиртосва черния си дроп. Пита се нещо от рода на «Така ли съм казал?» Е, от вчера до днес са се случили твърде много неща. Всъщност, твърде много неща могат да се случат и от сутринта до следобеда. Да минат няколко часа без питие може да се стори като цяла вечност на човек, чието мозък буквално се гърчи, докато нивата на алкохола спадат. Ето откъде идва изразът Напредвайте ден за ден. Веднъж, щом някой успее да остане трезвен няколко дни, мантрата Напредвай ден за ден става животоспасяваща. Ако някой е трезвен в този момент, а до утре сякаш има цяла вечност и това е твърде голяма хапка за него, той може да го раздели на кратки периоди от време и да напредва не просто ден за ден, а час за час, 10 минути за 10 минути и дори миг за миг. Когато пациентите в кабинета ми казват как просто не им е възможно да останат трезвени утре, аз може да ги попитам. Ами какво ще кажеш за сега? В момента си трезвен. Мислиш ли, че ще успееш да не пиеш следващите 5 минути? Това, разбира се, е подвеждащ въпрос. Защото те са в кабинета ми и аз не им го задавам в края на сесията. След като те обмислят дали им задавам подвеждащ въпрос или не, обикновено отговарят – да, мога да направя това. Добре, ами когато си тръгнеш? Мислиш ли, че може да останеш трезвен в следващия час? С помощта на уменията си да се справят, на графиците за срещи и телефонните номера на ментори, повечето от пациентите ми като цяло успяват да я карат прилично. Един от критичните аспекти на напредването, ден за ден, всъщност, вероятно там се крие цялата му сила, е в това да не се гледа. Твърде напред в бъдещето. Не забравяйте, мозъците ни мразят несигурността. Колкото понадалеч в бъдещето е нещо, толкова повече събития могат да се случат между настоящия момент и него. На много от пациентите ми, които са се клели върху купчина Библии да останат развени. Са се случвали всевъзможни възпрепятстващи трезвеността неща между сега и утре. За техните мозъци утре е равно на голяма несигурност. Кое от хилядите неща може да се обърка и ще го направи? Умовете им започват да премислят, докато те започват да добавят минутите между сега и времето за лягане. Но вероятността от бедствие или грешка между настоящия момент и един час покъсна е много по-малка. Като така техният път към трезвеността е посигурен и съдържа много по малко минути. А между настоящия момент и този след 5 минути още повече. Със сигурността идва и намаляване на тревожността, защото не трябва да се тревожи за унази несигурна развръзка, която е част от дефиницията за тревожност. Пациентите ми могат да си поемат дълбоко дъх и да си направят план за днес, оттам и напредването, ден за ден. Ако чувстват, че това е твърде страшно, могат да напредват час след час или миг след миг. Поредицата от моменти води до часове развеност. Поредицата от часове води до дни трезвеност и тъна. И все пак всичко това почива върху напредъка миг след миг. Което ни връща обратно към участника от Zoom, който ме накара да си спомня за пациентите ми от клиниката, когато се кълнеше върху купчи на Библии, че не може да работи с тревожността си. Не можеше да си представи да не е тревожен утре, ако и да беше спокоен в момента. Затова му описах как пациентите от клиниката ми изтръзняват. Описах му как не мислят за утре, защото проклетото мислене им докарва проблеми. Штом той започна да кима, показвайки, че е разбрал, го попитах дали смята, че може да приложи същия принцип към тревожността. Дали може да изтрезне от тревожността? Не утре или този следобед? а точно в този момент. Той кимна, че може. Знаеше, че може да използва уменията си за осъзнатост, за да успокои тревожността си за пет минути. най важното беше, че той разбра как мисленето за това дали ще е тревожен утре, го прави тревожен точно сега и че може да излезе от тази примка на навика в този момент. Затова го изпратих, възлагайки му мисия, която той избра да приеме да изтрезне от тревожността на утре, а точно сега. Ако усетите, че се тревожите за утре, впрегнете уменията си за осъзнаване, за да забележите как мислите за бъдещето и тръгнете оттам. Това е концепция от критична важност за всеки, който се бори с тревожността или какъвто и да е друг навик. Вярно е, че миналото поведение вероятно е най-добрият показател за бъдещото поведение, оттам и формирането на навици. Но това, което правим в настоящия момент, а не това, което сме правили в миналото, ще определи вероятността да продължим по траекторията си или да променим. Колкото и клиширано да звучи, ние живеем единствено в настоящия момент. Както и при низането на манистена огърлица, времето е концепция, която свързва заедно този момент, който отмина преди секунда, и този момент от настоящето. Докато манистото от този момент отива в миналото, огърлицата на наратива става по-дълга, нижейки историята на нашия живот. По същия начин ние се вглеждаме и в бъдещето, търсейки маниста, които можем да добавим към огърлицата. Облявайки се на миналия опит, нашият мозък проектира какво може да се случи скоро. И все пак можем да погледнем напред, в настоящия момент, защото бъдещето е изцяло в умовете ни. С други думи, ние мислим и често се тревожим за бъдещето в този момент. В настоящето. Както казва музикантът Ранди Армстронг, тревогата не премахва проблемите от утрешния ден. Тя отнема мира от днешния. Затова всичко, което имаме, е настоящият момент. И това, в което превръщаме този момент, създава манистото, което добавяме към нашата огърлица. Миналото предсказва бъдещето в настоящия момент. Това е важно и ще го повторя. Това, което правим в настоящето, Определя курса на живота ни. Ако сега сме тревожни, създаваме манисто от тревожност. Ако го правим често, си нанизваме огърлица от тревожност, която носим, понякога с гордост, и тя е навсякъде с нас. Ако в този момент излезем от примката на навика да се тревожим, няма да добавим това манисто към огърлицата и ще имаме възможността да сложим различно манисто. Можем да си направим огърлица от любопитство. Можем да си направим огърлица от доброта. А с тези пък до подръка ще успеем да оставим старите си огърлици в миналото. Да бъдем крайни до крайност. Аз съм човек на крайностите. Съпругата ми се шагува, че имам две скорости – бърза и нулева. Както разбрахте от моя инцидент с боравенето с нож като малък, до някъде имам склонността да върша нещата на принципа всичко или нищо». Когато бях на малко повече от 6 години, исках да бъда кълбой. Носех кълбойски ботуши, кобур с пистолет и грачка, беандана и кълбойска шапка на груповите ми уродци по цигулка, защото исках да съм кълбой. Когато станах ученик, се опитвах да напиша всичките си домашни в автобуса, за да може, когато той ме остави на спирката ми, да посветя енергията си на по-важни занимания, като например да си играя в гората. Няколко години по-късно, когато бях разносвач на вестници, се състезавах със себе си, за да проверя на колко безкрайно тънко роло мога да навия вестниците и да ги вържа с ластик за доставката, за разочарование на клиентите ми, а също и колко бързо мога да измина маршрута си. В гимназията преминах на режим без захар, за да подобря спортното си представяне, и докато съучениците ми се наслаждаваха на сладолети и други вкусотии, аз броях дните без захар. Като черешката на тортата на всичко това, любимият ми израз в гимназията беше или играй на едро, или се прибирай в къщи, защо да се примирявам или с медицинско образование, или с докторантура, като мога да имам и двете? В. Ретроспекция бих могъл да отдам тези неща на страста и концентрацията си. Но това всъщност е пример какво правят мозъците на всички ни в една или друга степен, откриват нещо възнаграждаващо и го търсят отново и отново. Това е добре до момента, в който вече не, нашият стремеж към оцеляване може да е едновременно подкрепящ и ограничаващ. Ученето с възнаграждение е вкарало човешките същества в някои не толкова добри за оцеляването ситуации. Докато ние, невролозите, едва сме отраскали повърхността по отношение на разбирането ни как работи мозъкът, всички наши твърде човешки механизми за оцеляване няма да се самоселектират скоро време по дървиновски маниер. Ако се опитам да взема себе си като обект за изучаване или да се огледам понашироко, изследването на крайностите е далеч от неоспоримата наука. И все пак, хората определено стават крайни, използвайки същите механизми за научаване, които прилагаме, за да си вържим връзките на обувките, точно като целта ни да не се спъваме, докато ходим, някое поведение е облегчило някаква болка и се е подсилило дотъм, че вече не можем да си представим да направим нещо друго. Всъщност в момента се случва мащабен социален експеримент, без да сме подписвали декларации за съгласие да участваме в проучването всеки път, когато отворим социалните медии или новинарските сайтове, които алгоритмично използват нашите предпочитания, за да ни показват селективно съдържание в новинарския ни поток. Ние несъзнателно даваме гласи за съобразено с личните ни предпочитания и определено чрез компютър съдържание, което ни става познато и така подсилва предпочитанията ни на какво да. Кликаме в бъдеще. Колкото повече кликаме, толкова по-вероятно е да развием екстремни възгледи, просто защото несигурността на това да ни се налага да разберем нещо сами, или да вземем предвид много наброй факти или мнения, е по неприятно от груповото усещане за споделен възглед или единствена перспектива. В черното и бялото има много малка несигурност в сравнение с оценките на сивото. Един прост пример за това е как обратната връзка в социалните медии е бинарна и количествена, брой харесвания и споделяния, в сравнение със сложната несигурност на това да четем езика на тялото и да интерпретираме тона на. Глас при разговор лице в лице. Нищо чудно, че виждаме как тинейджерите седят един до друг, но общуват през телефоните си, несигурността е плашеща. Чувството за групова сигурност и безопасност обаче има висока цена. Екстремните възгледи не само се подсилват, те също временно закриват погледа ни към нашите чувства и действията ни спрямо другите. Расизмът, сексизмът и класовата дискриминация водят до тежки последици, причиняват стрес, тревожност и травма на унези, които са възприемани като другите. И все пак, по отношение на научаването, което е от основна важност за оцеляването, Дарви е не интересно наблюдение, нещо като бележка под линия на неговата. Теория на еволюцията. Еволюцията може да бъде обобщена сбито в един туит. Най-силният оцелява, но Дарвин забелязал, че оцеляването се определя от нещо повече от простата битка да си начало. При <звърт> происход на човека и полов отбор той пише, че у нези общности, които включват най-голям брой състрадателни индивиди, просперират най-много и отглеждат най-многобройно поколение 8.0. Това може да се интерпретира в смисъл, че добротата надделява над подлостта, дори и когато се отнася до оцеляването. Може ли този възглед да се доведе до крайност? През 2004 г. Дачер Келтнер, изследовател в Калифорнийския овинарсит в Бъркли и основател на научния център Грейтър Гуд, написа статия с заглавие Инстинктът за състрадание, в която обобщи огромно количество трудове. Подкрепящи биологичната основа на състраданието, едно примерите за това включват мозъчни региони, асоциирани с позитивни емоции, които се активират при майки, гледащи снимки на бебетата си, и подобни региони, които се активират, когато участниците в изследването размишляват. Върховреди, които са били причинени на други. Келтнер заключава, тази последователност определено подсказва, че състраданието не е просто каприз или ирационална емоция, а по-скоро вроден човешки отговор, вдълбан в гънките на мозъците ни. Но въпреки това, изглежда, липсвал мостът между оцеляването и състраданието, ако възнаграждаващата стойност определя поведението. Какво свързва с просоциалното поведение? И още повече, как това би обяснило екстремизма? Бях любопитен да разбера доколко свързани са емоционалните. Състояние и възнаграждаващата стойност, Затова лабораторията ми проектира експеримент, при който просто да попитаме хора от цял свят как биха подредили според предпочитанията си 14 различни умствени състояния, като предпочитанието е маркер за възнаграждаващата стойност, тъй като ние естествено предпочитаме поведение и състояния, които са по-възнаграждаващи. След като събрахме данни от стотици участници, които отговориха на кратко онлайн проучване, установихме, че хората последователно и несъмнено предпочитат умствени състояния, в които изпитват доброта, любопитство и свързаност пред това да се усещат тревожни, оплашени или гневни. Тези резултати съвпадат с философските аргументи, подсказващи, че обръщането на внимание какво е чувството да се държиш лошо в сравнение с това да си мил, може да осигури по здрава основа за етично поведение от базираните на разума теории на Кант и Хъм. Написах цяла глава в «Зависимия ум за «Научаването да си лош или мил» и беше приятно да установя, че сега можем да подплатим това издание. С други думи, колкото и да ви се струва, че в даден момент оправданият гняв дава сили, да сте мили е по-приятно и по-подсилващо от това да сте злобни, особено когато погледнете до какви действия водят тези противоположни емоции и резултатите от тях. Например, това, че не се опожаряват сгради и не се нараняват хора в изблици на доброта. Когато веднъж попитали я е Брахам Линкъл за вярата му, той лаконично отговорил. Когато правя добро се чувствам добре. Когато правя зло, се чувствам зле. Това е моята религия. Ако днес откровения Ей беше жив, можеше да пусне това в Туитър като отговор на язвителността наоколо, обобщавайки проучването на лабораторията ми, без да разхищава текстовото пространство. Вероятно би добавил и хаща, като, например, Диес осъзнатостта ви затруднява да бъдете хейтери. Да се върнем към старата максима, че. Изследването всъщност е самоизследване. Резултатите на моята лаборатория до голяма степен съвпадат със собствения ми опит. Научих по трудния начин, че осъждането и гневът са болезнени не само за мен, но и за хората, към които съм насочил емоциите си. Всъщност, ако правилото на Малкълн Гладуел за 10 хиляди часа практика има някакво основание, значи аз. Съм станал експерт в съденето на другите още преди да завърша колежа. А от моята самоналожена медитативна практика с цел рехабилитация от гнев съм се научил без сянко от съмнение, че добротата всеки път надделява над злобата. Тя несъмнено е пъква Ако това звучи като екстремизъм, бих се съгласил. Подобно на пациентите ми и участниците в програмата, които разбират съвсем ясно, че вкусът на цигарите е отвратителен, че приеждането ги кара да се чувстват много по зле от това да спрът, когато се заситят, или че любопитството сритва тревожността в задника, по мил начин, разбира се, а сега съм екстремист по отношение на това да бъдем мили. С други думи, когато съм напълно осъзнат, не мога да се насиля да бъда умишлено зъл с друг човек. Защо? Като си представя резултатите от действията си, тъй да бъда зъл с някого, това ми причинява силна болка под лъжичката. Чувствам се ужасно, само като си представя да го правя. Мозъкът ми напълно се е разочаровал от злобата и се стимулира от добротата. Да, звучи крайно, но повярвайте ми, по-скоро бих се пристрастил към добротата, отколкото към кокаина. Дарви не бил прав. В един екстремен свят, независимо дали в политическо или идеологическо отношение, що се отнася до оцеляването, аз избирам добротата пред расизма, сексизма и трибализма. Мисля, че всички сме видели достатъчно омраза и насилие, че да ни стигнат за животи наред. И докато растях без много пари, отглеждан от самотна майка в Индиана, полът и цветът на кожата ми ме пазеха случаи, в които други страдаха ежедневно, било то чрез микроагресия, враждебност или откровен турмоз. Както преподобният доктор Мартин Лутър Кинг-младши пише в писмото си от едни затвор в Бирмингъм, 1963 година, и така, Въпросът не е дали ще бъдем екстремисти, а какъв вид екстремисти ще бъдем. Дали ще бъдем екстремисти в омразата или в любовта? Дали ще бъдем екстремисти в продължаването на несправедливостта или в овековечаването на справедливостта? 8.2. Свят, настроен към крайностите и приближаващ се все повече към тях, моята тръба за сбор, кой е с мен, зове обратно към това което доктор Мартин Лутър Кинг младши и толкова много други са се опитали да вкарат в дебелите ни глави, използвайте мозъците си. От кой вид екстремисти ще бъдете вие? Можете ли да използвате в родения? Си капацитет за любопитство и доброта, за да изградите по добър живот и по добър свят? Или ще ви помете вълната от страх и себичност? Ако не искате да ви завлече в морето, оставяйки следа от сълзи по пътя си, съзнателно или несъзнателно, не забравяйте за своята котва от осъзнатост и обръщайте внимание на резултатите от действията си. Получили сте цялата информация и инструментите, които са ви нужни, за да наберете скорост и инерция, докато се освобождавате от тревожността си и се придвижвате напред по пътя си към пощастлив, изпълнен с доброта и свързаност живот. Епилог: 6 години и 5 минути. През 2013 година бях поканен да изнеса лекция в TEDx за потока. Тя се проведе в старомоден театър в стил 20-те години в Александрия, Вирджиния, на брега на потомък срещу столицата Вашингтон. Лекцията мина добре. Усещах, че съм в потока, докато я изнасям, затова се чувствах чудесно. Но по щастливо стечение на обстоятелствата екипът ми му беше приключил една ранна версия на нашето приложение, копнея да спра. Дълго бяхме работили по него, а тогава обучението по осъзнатост чрез приложение беше толкова иновативна концепция, че нямах търпение хората да изпробват, за да видят дали работи. Изминаха почти 20 години, откакто за пръв път се запознах с осъзнатостта, и сега имахме нещо, което потенциално би могло да се разрасне, за да помогне на много хора на практика на всеки със смартфон. Меко казано, телефонът ми прогаряше дупка в джоба ми. Тъй като бях близо до столицата на страната, посетих Тим Райан от Демократичната партия, който представлява в Конгреса 13-ти окръг в Охайо. Той е мой приятел и пламенен проповедник на осъзнатостта, дори написа книга, наречена «Осъзната нация», така че кой би могъл да гитира по-добре за подобряване на здравеопазването страната ни с помощта на ефтини решения? Двамата Стим имаме само 4 месеца разлика във възрастта и се бяхме запознали година по-рано на едно парти на конференция на изследванията в областта на контемплативната неврология. Когато отидох в кабинета му, той с готовност ме покани и незабавно попита за новините около последните ни изследвания. Тим ме впечатли с желанието си да разбере фактите и науката, върху които почива нещо, преди да го подкрепи. Докато двамата Стим разговаряхме, аз споменах скорошните ни открития. Свързани с осъзнатоста и спирането на тютюнопушенето, и че тък му сме разработили приложение, което да предоставя обучението по дигитален път. Извадих телефона си и започнах да му показвам възможностите на програмата. Очите му придобиха лудо изражение и той внезапно ме прекъсна. Стана извика на един от младите си сътрудници в другата стая. Хей, Майкъл, Ела тук. Само мога да си представям какво е да си на повикване през цялото време като сътрудник на конгресмен. Майкъл влезе с вид, подсказващ, че не знае какво да очаква. Ти пушиш, нали? Попита го Тим, което беше повече команда, отколкото въпрос. Колебливо и малко приглушено, той отговори. Да. Е, не е нужно да спираш цигарите, но пробвай това приложение и ми кажи да ли става, изкомандва го Тим и безцеремонно го свободи. Майкъл Кимна С объркан вид той напусна стаята, за да чака следващи инструкции. По време на пътуването ми с влаг до вкъщи онзи след обед, аз изпратих имейл на Майкъл. Благодаря ви, че станахте доброволец, или поне бяхте принуден от конгресмен Райън, за да подпомогнете тестването на нашата програма Копнея да спра» започваше писмото, в което му дадох подробности за това как да започне. Два дни по-късно той започна програмата. На следващата седмица ми написа имейл, за да ме информира за напредъка си. Той приключваше така, отново ви благодаря, че ми дадохте тази възможност, не планирах да спирам, но... Сега, след като съм се взел с програмата, смятам, че сегашният момент с нищо не е по-лош от всеки друг. На следващия месец получих нов имейл от Майкъл, започнах програмата с скептицизъм, но почти незабавно видях ползите от нея. Преди пушех по 10 цигари дневно, като буквално се борях да напусна дома си без пакети за палка, а след 21 дни успях изобщо да спра да пуша. Това не би било възможно без копнея да спра. Докато четях това, по бузите ми потекоха сълзи. Съпругата ми ме попита какво се е случило и аз заекнах. Това всъщност може би върши работа. Повече от година по-късно Андерсън Купър посети лабораторията ми в Центъра по съзнатост за да заснеме история за предаването 6 нула минути по Сибиест. Тък му идваше от интервю с конгресмен Райън. Попитах Денис Сета, продуцентката на шоуто, за Майкъл. Да, тя си спомни за него и спомена, че той е казал, че все още не пуши. Чудесно! През есента на 2019 година двамата стими изнасяхме заедно беседи на една конференция. Точно преди да стана да изнася моята, Тим се наведе към мен и прошепна в ухото ми. Хей, спомняш ли си онзи младеж, който работи за мен и спря да пуши? Да, разбира се. Той все още не пуши, каза Тим с широка усмивка на лицето. Каква изненада, шест години по-късно, след петминутен разговор, един човек, на когото му беше наредено да изпробва осъзнатостта, беше изоставил завинаги навика си да пуши. Наистина чудесно. Обичам работата си. Обратна връзка Точно като всеки друг, който разполага с мозък, аз се уча чрез обратната връзка. Постарах се да напиша искрен разказ за простите начини, по които науката в лабораторията ми се е съчетала с клиничната ми работа, както лице в лице, така и чрез основаваща се на приложение дигитална терапия. Чувствайте се свободни да ми дадете обратна връзка по имейл, можете да се свържете с мен чрез сайта ми с двоеточие двойна наклонена черта derdiudi.com С удоволствие бих научил какво съм пропуснал, сбъркал или е можело да го направя по-добре. Би било чудесно да чуя и за нещата, които са ви харесали, намерили сте ги за полезни и тъна. Това за мен е продължаващ учебен процес. Колкото повече уча, толкова по-добри мога да направя тези инструменти за другите. Благодарности Ако се върнете на страницата с посвещението, ще видите, че съм посветил тази книга на личност. Наречена Пристрастената към Амазон. Аз същност не знам името на тази личност. Знам само, че се идентифицира като жена. Наясно съм с това, защото е написала отзив с три звезди в Амазон за първата ми книга, Зависимия тум. Заглавието на отзива беше Умишлено спестява информация». И така, защо посветих книгата на нея, а не на съпругата си или поне на някой, чието им знам? Съпругата ми е брилянтен учен със златно сърце, посветено на това да направи света по-добър, и е моят най-добър приятел. Тя няма нужда да посвещавам книга на нея, за да й покажа колко много я обичам. Пристръстената към е e беше сложила грабващо вниманието за глави на отзива си, но по-важното е, че като много други неща в интернет, които са били публикувани без очаквания, но после са придобили свой собствен живот, нейният отзив получи достатъчно харесвания, че да стигне до горната част на списъка с отзиви и да е първият, който се вижда на сайта. И заради челната си позиция, той вероятно ще остане там за вечни времена. Това ми напомня по начин, че Вселената има чувство за хумор. Тя пише, в частта с дискусията за изследванията върху пристрастяванията книгата е наистина блестяща. Като за човек, който е слушал университетски лекции по неврология и е прекарал известно време на възглавничка за медитация, това беше увлекателна книга. Но тя беше дълбоко разочаруваща в едно важно отношение и за съжаление не бих могла да препоръчам. Основният проблем е, че тя не изпълнява втората част от заглавието «Как да се отървем от лошите навици». Авторът ми изглежда искрено загрижен човек и за мен е озадачаващо, че не предлага на хората помощта, на чието проучване отдал целия си живот като възрастен. Думите на пристрастената към «Амазон» бяха като шут, който ми дойде из невиделица. Погрешно бях приял, че хората ще прочетат «Зависимият ум» и ще могат да приложат концепциите към собствения си живот, за да се отърват от навици и пристрастявания. Бях получил известен брой имейли от хора, които бяха успели да се отърват веднъж винаги от дълбоко вкоренени навици, след като бяха прочели «Зависимия ум, но пристрастената към «Амазон» ми отвори очите за факта, че мнозинството от хората имат нужда от нещо повече от карта и компас. Те се нуждаят От ръководство По времето, когато писах тази книга, не бях готов да бъда водач. Нямах достатъчно опит в работата като психиатър, занимаващ се с пристрастявания, и не бях направил изследванията, за които току-що прочетохте в предходните глави. Зависимият ум се съсредоточава основно върху различните начини, по които се пристрастяваме, и върху неврологията зад метода, чрез който помага осъзнатостта. Годините, в които наблюдавах как отзивът е залепнал началното място, вероятно, подсъзнателно са оставили отпечатък в мозъка ми, подобно на малката вдлъбнатина по колата ви, която ви кара да преживеете отново момента, в който се е получила, всеки път, когато я видите, а после ви потиква да потъркате с пръсти. Сякаш това действие някак по магия ще я накара да изчезне. Когато условията назряха, тази вдлъбнатина в мозъка ми се трансформира в зародишния кристал за тази книга. И така, благодаря ти! Пристрастена към Амазон, която и да си ти, за добре прицеления шут. Завинаги ще съм задължен на множеството хора, които бяха доброволци в лабораторните ми проучвания, и на настоящите и бившите сътрудници в лабораторията ми, които с поделената ни визия да направим света по-добро място създадоха страхотен екип, който да върши работата, включително Алекс, Андра, Рой, Прасанта Пъл, Вероник Тейлър, Исабел Музли, Бил Нарди, Шуфансун. Вера Лудвик, Линчи Крил, Мей Гао, Ремко Ван Лутервелт, Сюзан Дръкър, Едит Бонин, Алана Дилати, Пабло Абранте, Кейти Гарисани. Други. Моите пациенти са постоянен източник на вдъхновение и смирение. От тях съм научил повече за практикуването на психиатрията и медицината, отколкото от който и да било учебник. Огромна благодарност дължа на редакторката ми Каралайн Сътън която сред други много прозорливи наблюдения даде брилянтната идея тревожността да стане фокусът на тази книга, и на Люк Дамепси, който чрез Саукратовския си метод на редактиране помогна за издигането на писането ми на по-високо ниво. Джош Роман от години ми помага по експертен начин да оформя идеите си и тяхното изразяване, като много от тях родиха някой от главите в тази книга. Кейтлин Сталбърг свърши страхотна работа по отношение на откриването на неясните места, както и на цялостната редакция на Черновата. Бих искал да. Благодаря на съпругата си, Емейри Ленард Флекман, която, освен че е най-добрият джитейски партньор, който мога да си представя, даде заглавието на тази книга. Задължен съм и на агентката си Мелиса Флъшман, която беше много полезна в промотирането на всичко, свързано с книгата. Имах щастието да работя в тясно сътрудничество с Робин Бодет и Джаки Бърнет, за да помагам на хората да преодоляват вредните си навици и да открият вътрешните си суперсили на любопитство и доброта. Научих много от съвместната ни работа. Искам да благодаря на Роб Сълхоза, с когото проведох редица просветляващи разговори, които привнесуха колорит и прозрение, за да могат редица концепции да оживеят в тази книга. Излетите и карането на колело заедно с Колман Линджали ми помогнаха да формулирам и изразя подхода си към живота. А една конкретна разходка до езерото Уолдън беше особено важна, за да ми помогне да опиша сходствата и разликите между стреса и тревожността. Редица хора не само прочетоха на добра воля различни чернови на книгата, но и предоставиха добре премислени коментари и предложения, включително Алис Беруър, Вивиен Киган, Марке Мичник, Майкъл Айриш, Брат Стелбърг, Кевин Хокинс, Ейми Бърк, Микаела Бейкър, Абигел Тиш, Мича Блът, Дженифър Банкс. Либер Сингтън, Хайме Мело, както и други, които неволно може да съм забравил да спомена. Бих искал да благодаря на Юлия Мирушниченко за изображенията на фигурите и графиките. За автора Доктор Джадсън Беруар е мисловен лидер в областта на промяната на навиците, науката да владем себе си, комбинирайки над две нула годишния си опит в обучението по съзнатост със своите научни следвания. Той е директор на отдела по изследвания и иновации в Центъра по осъзнатост и доцент по поведенчески и социални науки и психиатрия в колежите по обществено здраве и медицина към университета Браун. Също така е и научен сътрудник към е. Масачусетския технологичен институт. Психиатър и международно признат експерт по обучение в осъзнатост с цел лечение на пристрастявания, Беруър е разработил и изпробвал иновативни програми за осъзнатост с цел промяна на навиците включващи както присъствени, така и основани на електронни приложения лечения за тютюнопушене, емоционално прияждане и тревожност. Изучавал е също така и. Неврологичните механизми, на които се основава осъзнатоста, с помощта на изследвания с функционален магнитно-резонансен томограф и неврофидбек. Обучавал е американски олимпийци и треньори, чуждестранни правителствени лица, а работата му е била представена в предаването 600 минути», Тед четвъртата погледаемост беседа за 2016 година, с над 14 милиона гледания, «Съпът», «Тайм», топ 100 нови здравни открития за 2013 година, «Форбс», «Бибиси», Националното обществено радио, «Александър Джезира», документален филм за изследванията му, «Бизнесуик» и други. Работата му е финансирана от Националните здравни институти. Американската кардиологична асоциация и ДР. Доктор Беруар е основал Emain Sciences, за да пренесе в ръцете на ползвателите своите основания на клинични доказателства открития, свързани с тревожността, приеждането, тютюнопушенето и други видове поведенчески промени. Вечтит ПСС двоеточият двойна наклонена черта за повече информация. Той е автор на Зависимият тум. От цигарите, през смартфоните до любовта, защо се Закачаме и как да се преборим с лошите навици Нюхейвън, Yale University Прес 2017 година. Доктор Джадсън Беруър. Избави се от тревожността. Как да прекъснем цикъла? На страх и безпокойство. Американска първо издание. Отговорен редактор Вера Янчелова. Превод Детелина Иванова. Коректор Нина Славова. Компютърна обработка Румяна Данялиева. Оформление на корицата Деница Трифонова. HTTPSS двоеточие двойна наклонена черта 4 4.еми. Формат 1.6 наклонена черта 6.0 наклонена черта 9.0 обем 17 пк предпечат и печат изток-запад. Централен офис и редакция. София Хиляда, Ол, Стара планина 5. Тел, 02 наклонена черта 9463521. Имейл, айзе тук и точка за и биви точка